Розділ 22. Баріч. Леді Пейшенс, яка була королевою в очікуванні при королю в очікуванні Чиверлі, походила з одного із внутріземських родів. Її батьки, лорд Огдел Дубоділ і леді Аверія Ствердна, належали до дрібнішої шляхти. Те, що їхня дочка піднялася до становища дружини коронного принца, стало для них неабиякою несподіванкою. Надто ж з огляду на дотичну впертість, а ще, як дехто запевняв, її розумову обмеженість. Коли Чиверлі оголосив про свій намір побратися з Леді Пейшенс, це стало причиною його першого розходження з батьком, королем Шрюдом. Завдяки цьому шлюбу принц не здобув ні цінних союзників, ні політичної користі. А лише вкрай ексцентричну жінку, величезне кохання якої до чоловіка не втримувало її від одвертого висловлювання непопулярних думок. Так само одруження не вгамувало потягу Леді пейшенс до занять, які одне за одним привертали до себе і повністю поглинали її вітровійну натуру. Батьки випередили її у смерті, підійшовши у рік кривавої зарази, а вона зосталася бездітною та гіпотетично безплідною, коли її муж Чиверлі загинув, упавши з коня. Я прокинувся, чи принаймні отямився, лежав у своєму ліжку, закутаний у тепло і ніжність. Я не вирухнувся, а обережно перевірив подумки своє тіло, шукаючи болю. У голові вже не стукотіло, але я почувався втомленим і зболеним, здерев'янілим, як це часом буває, коли минає біль. По моїй спині пробігло тремтіння. Поруч зі мною лежала огола на молі, легенько дихаючи мені в плече. Вогонь ледь жеврів, майже погас. Я прислухався. Було або дуже пізно, або дуже рано. Твердиня майже затихла. Я не пам'ятав, як дістався сюди. Я знову здригнувся. Молі поруч зі мною ворухнулася. Притиснулася ближче до мене, сонно всміхнулася. «Ти інколи такий дивний?» – зітхнула вона. «Але я тебе люблю». Знову заплющила очі. «Нічновокий. Я тут?» Він завжди був там. Раптом виявилося, що я не можу запитати про те, чого не хочу знати. Я лише нерухомо лежав, почуваючись хворим і сумним та жаліючи себе. Я намагався тебе розбудити, але ти ще не був готовий повернутися. Цей інший випив тебе досуха. Цей інший наш король. Твій король. Вовки не мають королів. Що... Я не дав цій думці завершитися. Дякую за охорону. Він відчув, що я не все сказав. А що я мав зробити? Прогнати її? Вона тужила. Я не знаю. Не будемо про це розмовляти. Моллі сумувала, а він її розрадив? Я навіть не знав, що вона сумує. «Сумувала», – виправився я, дивлячись, як лагідно вона усміхається у вісні. І зітхнув. Краще зітхнутися з цим надто рано, ніж надто пізно. Крім того, я мусив відіслати її до власної кімнати. Негаразд їй зоставатися тут, коли твердиня прокинеться. «Молі», – лагідно сказав я. Вона вирухнулася і розплющила очі. «Фіц?» – сонно вона. З огляду на безпеку ти мусиш повернутися до своєї кімнати. Знаю. Я не можу бути на першому місці. Вона зупинилася. Але це все сказало тобі кілька днів тому. Я не... Я поклав палець їй на вуста. Вона усміхнулася. Ти робиш це мовчання дуже цікавим. Вона відкинула мою руку і тепло мене поцілувала. Тоді підвелася з ліжка і почала енергійно вдягатися. Я встав, рухаючись значно повільніше. Вона глянула на мене, її обличчя було повне кохання. Я піду сама, так безпечніше. Не треба, щоб нас бачили разом. Одного дня так і буде. Почав я. Цього разу вона змусила мене замовкнути. Маленька ручка на моїх губах. Не будемо зараз про це. Залишимо цю ніч такою, як була. Досконалою. Вона знову мене поцілувала. Поковапом. Тоді вислизнула з моїх обіймів і вийшла в двері. Зачинила їх за собою. «Досконалою?» Я закінчив одягатися і підкинув дров до вогню. Тоді сів у крісло біля каміна і чекав. Недовго й минуло, коли я був винагороджений. Вхід до Володінь Чейда відкрився. Я піднявся сходами так швидко, як лише міг. Він сидів біля вогнища. «Ти мусиш мене вислухати?» – привітав я його. Я промовив це з таким натиском, що він неспокійно звів брови. Вказав на крісло навпроти себе, і я підійшов до нього. Відкрив було рота, щоб говорити. Те, що Чейд зробив пізніше, змусило всі волоски на моєму тілі піднятися. Він озирнувся довкола, наче ми стояли посеред люднього натовпу, тоді торкнувся своїх губ, жестом наказавши притишити голос. Схилився до мене так, що наші голови майже торкалися одного. Тихіше, тихіше, сідай, що таке? Я покинув крісло і перебрався на своє старе місце біля каміна. Моє серце калатало. Це місце було останнім у всьому Оленячому замку, де я сподівався б необхідності розмовляти обережно. «Усе гаразд», – видихнув він. «Звітуй». Я набрав повні груди повітря. Не оминув нічого, розкривши свій зв'язок з зверяті, щоб уся ця історія мала сенс. Я виклав усі подробиці: побиття блазня, пожертвування, яке Кетрікін зробила Бернсу, а також мою службу королю цього вечора. Сирену і Джастіна у моїй кімнаті, коли я шепотів про регалових шпигунів, він стиснув губи. Здавалося, що ця новина не надто його здивувала. Коли я закінчив, він спокійно на мене глянув. Знову шепіт. І який висновок ти можеш із цього зробити? Спитав Чейд мене, наче це було загадкою, яку він поставив мені на уроці. «Чи можна відверто говорити про свої підозри?» Тихо спитав я. Кивок. Я полегшено зітхнув, описуючи картину, яка постала переді мною впродовж кількох останніх тижнів. Відчував, як з мене спадає тягар. Чейд знатиме, що робити. Тому я говорив швидко та стисло. Регал знає, що король смертельно хворий. Волес був його знаряддям, щоб приспати короля і прихилити до реголових нашиптувань. Він має на меті дискредитувати Вереті, обібрати Ланічий замок до чиста. Покинути Берн з червоним кораблям, щоб вони зайнялися ним, тим часом як регал, вдовольнятиме власні амбіції. Виставити кетрікін чужинкою, що зазіхає на трон, підступною невірною дружиною. Прибрати владу до рук. Остаточним його заміром було оволодіти королівством чи принаймні такою часткою шести герцогств, яку б він міг забрати для себе. Звідси його щедре частування для внутрішніх герцогств і тамтешньої шляхти. Доки я все це говорив, Чейд неохоче кивав головою. Коли ж я замовк, він тихо втрутився. У тій повутині, яку за твоїми словами плете регал, надто багато дір. Кілька з них мені під силу залатати, прошепотів я. Припустімо, що створена галаном група віддана регалу. Припустімо, що всі повідомлення спершу потрапляють до нього, а лише ті, які він підтверджує, доходять до того, кому були послані. Чайдиве обличчя похмуро застигло. Мій шепіт ставав дедалі розпачливішим. Що коли повідомлення запізнюються настільки, щоб звести на нівець усі наші оборонні зусилля? Він виставляє Вереті дурним, підриває довір'я людей до нього. А Вереті не може цього розпізнати. Я повільно похитав головою. Він могутній скілер, але не може слухати всіх одночасно. Сила його таланту полягає вмінні зосередитися. Щоб шпигувати за власною групою, він міг би припинити охороняти узбережжя від червоних кораблів. Чи він, чи Вереті знає про цю нашу розмову? Я засоромлено стенув плечима. Не знаю. Це мої прокляті вади. Мій зв'язок з ним не керований. Інколи я чую його думки так добре, наче б він стояв біля мене і казав це мені в голос. А іншим разом зовсім його не відчуваю. Коли минулого вечора вони розмовляли через мене, я чув кожне слово. А зараз я прислухався до себе, відчув легеньке постукування у думках. Не відчуваю нічого, крім того, що ми все ще пов'язані. Я схилився і охопив голову руками. Почувався виснаженим. «Чаю?» – лагідно спитав мене Чейд. Прошу, якби я міг просто тихо посидіти, не знаю, коли мені останнє так боліла голова. Чейд поставив чайник на вогонь. І я з відразую дивився, як він змішує трави для чаю. Трохи ельфійської кори, але не настільки, скільки мені потрібно було б раніше. Листя перцової котячої м'яти, дрібка дорогоцінного коріння імбіру. І я розпізнав багато того, що він давав Веріті при виснаженні з кілом. Тоді повернувся і знову сів біля мене. Цього не може бути. Те, про що ти кажеш, вимагало б сліпої відданості групи Регелові. Вона могла б бути створена сильним скілером. Моя недосконалість є наслідком того, що зробив зі мною Галан. Ти пам'ятаєш його фанатичне поклоніння перед Чиверлі? Це було створено вірністю. Галан міг зробити це з ними, закінчуючи їхнє навчання перед своєю смертю. Чейд поволі похитав головою. Думаєш, Регел настільки дурний, аби вірити, що червоні кораблі вдовольняться Бернсом? Врешті вони захочуть захопити Бак, запрагнуть Ріпону і Шокзу. З чим вони його залишать? З внутрішніми герцогствами. З єдиними, на яких йому насправді залежить. Єдиними, з ким його єднає взаємна вірність. Це дало б принцеві великий обшир землі, відділений від усього, що можуть заподіяти червоні кораблі. Можливо, він, як і ти, вірить, що їм потрібні на території, а лише на їзди. Вони морський народ. Не зайдуть настільки у глиб суходоло, щоб його не а прибережні герцогства будуть надто зайняті боротьбою з червоними кораблями, щоб обернутися проти Реала. Втративши узбережжя, шість герцогств втратять свою торгівлю, своє мореплавство. Наскільки це вдовольніть внутрішні герцогства? Я знезав плечима. Не знаю. Я не маю всіх відповідей, чи йде. Але це єдина теорія, яку мені вдалося скласти, і в якій майже всі шматочки пасують одні до одних. Він подивився, щоб перелити паруючу воду з чайника до товстопузого коричневого горщика. Добре прополоскав його окропом, а тоді висипав із пакетика наготовану суміш трав. Я дивився, як він заливає трави кип'ятком. Запах саду наповнив його кімнати. Я закарбував собі образ старого чоловіка, що закривав горщик кришкою, як він ставить цей горщик на тацю. І цю картину дбайливо сховав десь у закутку серця. Вік впливав на чеда так само, як хвороба поглинала Шрюда. Його вправні рухи вже не були такими впевненими, його пташина пильність не такою швидкою, як колись. Моє серце зненацька заболіло від цього проблиску неминучого. Вклавши мені в руки теплу чашку чаю, з якої здіймалася пара, він помітив мій вираз обличчя і зморщив брови. Щось не так? прошепотів він. Ти хотів би трохи підсолодити медом? Я заперечно похитав головою, відпив ковток чаю і ледь не ошпарив язика. Приємний смак перебив гіркуту дрібки ельфійської кори. За кілька хвилин я відчув, що в голові у мене прояснішило, а біль, на який майже не звертав уваги, затих. «Так значно краще!» – зітхнув я, а задоволений собою Чейд удав, що зігнувся в поклоні. Потім він знову схилився до мене. І все-таки це слабка теорія. Можливо, ми просто маємо егоїстичного принца, що тішить себе та своїх підлобузників розвагами, доки спадкоємець відсутній. Він занедбує охорони узбережжя через свою короткозорість, а також тому, що чекає, аби брат повернувся і навів влад. Грабує скарбницю та продає коней і худобу, щоб нагромадити багатство для себе, доки ніхто його не стримує. То чого ж він виставляє герцога Бернсу з радником, а кетрікін чужинкою? Чого поширює поголоски, що мають осмішити Веріті та його подорож? Через заздрість. Регал завжди був розпещеним батьковим улюбленцем. Я не думаю, щоб він обернувся проти Шрюда. Щось у голосі Чейда змусило мене зрозуміти, як відчайдушно сам він хотів би цьому повірити. Це я забезпечую волоса травами, які він дає Шрюдові для зменшення болю. У твоїх травах я не сумніваюся, але думаю, що до них додають інші. А який усьому сенс? Навіть якщо Шрюд помре, сфоткаємцим зостанеться Веріті. Якщо тільки Веріті не помре першим. Я підняв руку, коли Чейд розкрив уже рота для протесту. Це не мусить статися насправді. Якщо Регал контролює групу, то може будь-коли оголосити про смерть Вереті. Регал стає королем в очікуванні, тому. Я не договорив. Чейд зітхнув. Досить. Ти дав мені достатньо матеріалу для обмірковування. Я досліджу ці думки використовуючи власні засоби. Тим часом ти мусиш подбати про себе і про Кетрікін, і про блазня. Якщо у твоїх теоріях є, бодай, крапля правди, усі ви стаєте перепоною на шляху Регала. А як же ти, тихо спитав я, чого ми мусимо бути такими обережними? До цієї кімнати прилягає інша суміжна. Досі вона завжди була порожньою, але зараз там мешкає один із Регалових гостей. Брайт – регалив кузін і спадкоємець герцогства Феро, Має чоловік чуйний сон. Скаржився слугам на щурів, які пищать за стінами. А тоді ще минулої ночі Слінг перевернув чайник, наробивши чималого галасу, І це його розбудило. Інша його риса – надмірна цікавість. Тепер розпитує слуг, чи колись в оленячому замку з'являлися духи. І я чув, як він обстукує стіни. Думаю, що підозрює про існування цієї кімнати. Нам не варто аж надміру ним перейматися. Я певен, що він скоро відійде. А все ж таки потрібна більша обережність. Я відчував, що це ще не все. Але якщо він не хотів чогось сказати, то й не варто було розпитувати. Проте одне питання я все-таки поставив. Чейде, ти все ще можеш щоденно зустрічатися з королем? Він глянув на свої долоні і повільно похитав головою. Здається, Регал здогадується про моє існування. Зізнаюся тобі в цьому. Хай там як, він щось підозрює, схоже, що поблизу завжди чеїться хтось із його людей. Це ускладнює наше життя. Але годі про наші клопоти. Спробуємо подумати про те, як змінити справи на краще. І тоді Чейд завів довгу промову про старішин, спираючись на ту незначну інформацію, яка про них у нас була. Ми балакали про те, що сталося б, якби веріті досяг успіху і міркували, у якій формі старішини могли б надати нам допомогу. Здавалося, що Чейт говорить із великою надією та щирістю, навіть з ентузіазмом. Я дуже хотів би поділяти з ним ці почуття, але знав, що порятунок шести герцогств залежить від того, чи зуміємо ми позбутися гади з -поміж нас самих. Невдовзі він відіслав мене назад до моєї кімнати. Я ліг у ліжко з наміром відпочити кілька хвилин перед новим днем, натомість провалився у глибокий сон. Певний час погода обдаровувала нас бурями. Кожен день, коли я прокидався під звуки вітру та дощу за віконницями, слід було цінувати. Намагався не світити цю твердиню, уникаючи регала, навіть якщо це означало, що я переніс усі свої трапи до Кардегардії та виходив із будь-якої кімнати, якщо туди могли зайти Сирена чи Джастін. Віл теж повернувся зі свого поста в червоній вежі у Бернсі. Я зрідка бачив його в товаристві Сирени чи Джастіна, Частіше він гаяв час у спільній залі за столом, його примружені очі завжди здавалися такими, ніби отот заплющиться. Антипатія Віла до мене не прибрала форми концентрованої ненависті, яка об'єднувала Серену та Джастіна, проте я у його уникав. Запевняв себе, що це мудро, хоча й хвилювався, чи це насправді не боягуство. Я ходив до короля, якщо тільки мене впускали. Впускали ж мене не надто часто. Настав ранок, коли я прокинувся від того, що хтось грюкав у моїй двері і вигукував моє ім'я. Миттю звалився з ліжка і відчинив двері. На моєму порозі дрижав стаєний хлопець з блідим обличчям. «Ген скличе тебе до стаєнь, але вже!» Не дав мені часу відповісти на цей нагальний виклик, а помчав так, наче за ним гналося сім пар чортів. Я натяг своє вчорашнє вбрання подумав про те, щоб сполоснути водою обличчя, а волосся наново зібрати у хвіст, але ця ідея осяяла мене на середині сходів. Пробігаючи через подвір'я, я вже чув відголоси в високих нотах суперечки у стайнях. Я знав, що Генс не кликав би мене через звичайну сварку між стайними чолядниками. Гадки не мав, навіщо він міг би покликати мене. Я чинив стаяні двері, а тоді пройшовся крізь гелгутіння стаяних хлопців і грумів до осередку замішання. Там був Баріч. Він більше не кричав. Утомлений і виснажений подорожжу стояв тепер мовчки. Поруч з ним Генс був блідим, але тримався стійко. «Я не мав іншого вибору», – тихо відповів на щось сказане Барічем. «Ти мусив би зробити так само». Обличчя Баріча було спустошеним. У його бездонних від потрясіння очах світилася недовіра. «Я знаю», – сказав він за мить. «Я знаю». Він повернувся і глянув на мене. «Фіце, мої коні зникли!» І ледь похитнувся. «Це не Генс зробив», – тихо сказав я. А тоді спитав. «А де принц Веріті?» Його брови залишилися докупи, і він дивно на мене глянув. «Ви мене не чекали?» Він помовчав, а потім сказав голосніше. «Переді мною вислано звістки. Ви їх не отримали?» «Ми нічого не чули. Що трапилося? Чому ти повернувся?» Він озирнувся довкола, оглянув стаєну челядь, яка на нього витріщалася, і в його очах знову з'явилося щось із давнього знайомого мені баріча. «Якщо ви досі цього не чули, то воно не для тих пліток і звичайних розмов. Я мушу йти просто до короля». Він випростався, ще раз оглянув натовп і як колись хльоснув їх наказом Вам нічим зайнятися. Я перевірю, як ви про все дбали, тільки но повернуся з твердині. Робітники розсіялися, як туман під сонцем. Баріч звернувся до Генза. Ти міг би подбати про мого коня. Бідному Руді тяжко довелося останніми днями. Постався до нього добре, коли він уже вдома. Генз кивнув. Звичайно, послати поцілителя. Він міг би вже тебе чекати, коли ти повернешся. Баріч заперечно похитав головою. Я можу сам зробити все, що можливо. Фіце, ходімо, дай мені руку. Я недовірливо простяг йому руку. Баріч узявся за неї, сильно на мене спершись. Я вперше глянув униз. Те, що прийняв було за тяжкі зимові штани, насправді виявилося товстою перев'язкою на його кульгавій нозі. Він беріг її та шкутельгав, переносячи на мене більшу частину ваги. Я відчував, наскільки він виснажений. Зблизька від нього пахло потом, боллю. Його одяг був поплямованим і подертим, руки та обличчя брудними. Це було так не схоже на чоловіка, якого я знав, що годі й уявити. «Прошу, скажи!» – тихо промовив я, допомагаючи йому йти до замку. «Чи звері і все, гаразд?» На його обличчі з'явилася тінь усмішки. «Думаєш, наш принц міг бути мертвим, а я все ще живим? Ти мене ображаєш! Крім того, використай ваш дар!» Ти б знав, що він мертвий. Або поранений. Він замовки пильно на мене глянув. Чи ні? Зрозуміло було, про що він каже. Я із соромом зізнався. Наш зв'язок ненадійний. Деякі речі ясні, деякі ні. Про це я нічого не знав, що трапилося. Він був замисленим. Веріті казав, що спробую вислати звістку через тебе. Якщо ти не переказував шрюдові жодних новин, то ця інформація насамперед призначена для короля. Я більше не питав. Я забув, скільки часу Баріч не бачив короля Шрюда. Ранки не були найкращим часом короля, але після мого нагадування про це Барічу він відповів, що волів би скласти звіт негайно, хоч і не в добрий час, ніж запізнитися. Тож ми постукали і, на моє здивування, були впущені. Обинившись усередині, я зрозумів причину цього. Волеса не було поблизу. Натомість, коли я вийшов, мене ласкаво привітав Блазень. «Тобі ще, Димку?» Коли він помітив Баріча, глузлива посмішка зникла йому з обличчя. Його очі зустрілися з моїми. «Принц?» Баріч прийшов скласти звіт королю. «Я спробую його розбудити, але з того, який він останніми днями, можеш звітувати йому, не переймаючись, спить він чи ні. Вислухаю з однаковою увагою». Я звик уже до блазневих шпичок, але ця мене вразила. Сарказм, однак, не зовсім йому вдався, бо в голосі було надто багато розпачу. Баріч, стурбовано на мене глянув. «Що не так із моїм королем?» – прошепотів він. І я хитнув до нього головою, щоб він заспокоївся і спробував його всадовити. «Стоятиму перед моїм королем, доки він не накаже мені сісти», – кам'яним тоном промовив Баріч. «Ти поранений? Він зрозумів би». «Він мій король. Саме це я розумію». Тож я дав йому спокій. Ми чекали якийсь час і ще якийсь час. Врешті, блазень вийшов із королівської спальні. Йому недобре, перестаріг він нас. Зайняло трохи часу, перш ніж широ хто тут. Але він каже, що вислухає твій звіт у своїх покоях. Отож, Баріч знову сперся на мене, і ми увійшли в темряву та дим королівської спальні. Я бачив, як Баріч огидою зморшив носа Тут тяжко висів чад від диму і палало кілька малих кадильниць. Блазень розсунув заслони ліжка, і ми почекали, доки він збив подушки та подушечки і підклав їх королю під спину. Тоді шрюд легким помахом руки відіслав його вбік. Я дивився на нашого монарха і міркував, як це мені досі не впадали в око ознаки його хвороби. Вони були виразно помітні, коли придивитися. Усе його тіло змарніло, піт мав кислий запах, білки очей пожовкли, принаймні на це слід було звернути увагу. Шок на обличчі Баріча ясно показав мені, що відколи Баріч востаннє його бачив, зміна була величезною. Але він добре замаскувався, наскільки вражений, і випростався. «Мій королю, я прийшов скласти звіт», – формально сказав він. Шрюд повільно закліпав. «Скласти звіт», – невиразно промовив він, і я не був певний, чи він віддав Барічу наказ, а чи просто повторив його слова. Баріч вирішив, що це таки наказ. Був так само точним і розважливим, як завжди привчав мене. Я стояв, а він усією своєю вагою сперся на моє плече, розповідаючи, як вони з принцем Веріті мандрували крізь зимові сніги, безчас рухаючись у напрямку Гірського королівства. Нічого не приховував, а говорив просто. Подорож була дуже тяжкою. Попри посланців, висланих перед експедицією Веріті, мало хто виявляв їм гостинність, а допомога була незначною. Нобілі, доми, яких лежали при їхній дорозі, запевняли, що нічого не знали про приїзд в Еріті. Часто вони заставали вдома лише слух, ніхто більше їх не вітав, а виявлена густинність не перевершувала ту, з якою зустріли б першого ліпшого подорожнього. Припасів та додаткових коней, які б мали їх чекати у домовленних місцях, не було. Коні страждали більше, ніж люди. Погода була жахливою. Коли Баріч звітував, я відчував, як той час від часу здригається – він був на краю цілковитого виснаження. Але після кожного такого здригання я помічав, як він глибоко вдихає і заспокоюється, щоб розповідати далі. Його голос тільки злегка тремтів, коли він розповідав, як на рівнинах феров, перш ніж дістатися синього озера, вони потрапили в засідку. Баріч не робив із цього жодних висновків, лише зауважив, що ці розбійники билися як регулярне військо. Хоча і не носили кольорів герцога, здавалися надто добре одягненими і надто добре озброєними, як для бандитів. І очевидно, що їхньою наперед визначеною метою був Веріті. Коли двоє в'ючних тварин відв'язалися і втекли, жоден із напасників не кинувся за ними в погоню. А звичайні бандити воліли б погнатися за тяжко нав'юченими тваринами, ніж битися з озброєними людьми. врешті решта люди Веріті знайшли місце, де могли стати і успішно відбитися. Напасники відступили, зрозумівши, що охоронці Вереті радше битимуться до останнього, ніж піддадуться чи відступлять. Вороги від'їхали, залишивши полеглих на снігу. Вони не змогли нас подолати, але й ми не вийшли неушкодженими. Ми втратили значну частку наших припасів. Загинуло семеро людей і дев'ять роконий. Двох із нас серйозно поранено. трьом іншим завдано легших ран. Принц Веріті вийшов відправити поранених до Оленічого замку, з нами він послав для супроводу двох здорових. Тим часом сам планував продовжити подорож, забравши своїх гвардійців із собою до гірського королівства, а там залишити їх чекати його повернення. Старшим над тими, що поверталися, поставлено було кіна чуйного. Йому ж таки Веріті довірив письмове повідомлення я не знаю, що було в тому повідомленні. Кіна і інших убито п'ять днів тому. Ми потрапили в засідку одразу ж за кордоном герцогства Бак, коли подорожували Оленічою річкою. Лучники. Це було дуже швидко. Четверо з нас загинуло на місці. Мого коня підстрелено в бік. Руді – молода тварина. Він злякався, кинувся з крутого берега в річку, і я разом з ним. Річка там глибока, течія сильна. Я припав до Руді, але нас обох знесло річкою вниз. Я чув, як Кін кричав до інших, щоб їхали, що хтось мусить повернутися до Оленічого замку, але ніхто не від'їхав. Коли ми з Руді зуміли вибратися з Оленічої ріки, то повернулися. Я знайшов тіла, папери, які мав при собі Кін, зникли. Звітуючи, Баріч стояв прямо, говорив виразно, без гучних слів. Його звіт був простим описом того, що сталося. Не згадував, що почував, коли його відіслано ні про те, що єдиний уцілів і зумів повернутися. Я підозрював, що цього вечора Баріч здорово нап'ється і міркував, чи він хотів би при цьому товариство, але тим часом стояв мовчки, чекаючи питань короля. Тиша затяглася. Мій королю. ризикнув озватися Шарюд. Король ворухнувся в тінях довкола свого ліжка. Це нагадує дні, коли я був молодшим. Хрипло промовив він. Колись міг сидіти на коні і тримати меча. Якщо людина це втрачає, то насправді втрачає значно більше. Але з твоїм конем усе гаразд? Баріч насупив брови. Я зробив для нього все, що міг, мій королю. Йому не завдано жодної непоправної шкоди. Добре. Принаймні це добре. Принаймні це. Король Шрюд замовк. Якусь мить ми чули його тяжке дихання. Здавалося, він сила намагається, щоб це зробити. «Іди і відпочинь, чоловіче!» Нарешті грубовато сказав він. «Маєш жахливий вигляд. Я можу...» Він замовк і двічі вдихнув. «Я покличу тебе пізніше, коли ти відпочинеш. Я певен, що є запитання...» Його голос затих, і він знову просто дихав. Глибокі подихи, як у людини, що вже не може витримувати біль. Я згадав, що відчув того вечора. Пробував уявити собі, як можна вислуховувати звіт Баріча, терплячи такий біль і намагаючись не показати цього. Блазен схилився над королем, глянув йому в обличчя. Тоді зиркнув на нас і легенько похитав головою. — Ходи, — тихо сказав я Барічу, — твій король віддав тобі наказ. Здавалося, що він сильніше налягав на мене, коли виходили з королівської спальні. Йому начебто й байдуже, неголосно сказав він мені, як ми тяжко тяглися коридором. Ні, повір мені, глибоко не байдуже. Ми дісталися сходів, я завагався сходовий марш униз, через залу, кухню, через двір до стайні, тоді вгору стрімкими сходами на Барічеве горище або ж два сходові марші вгору і трохи коридором до моєї кімнати. Я забираю тебе до своєї кімнати, сказав я йому. Ні, я хочу до себе. Його голос був роздратованим, як у хворої дитини. «Потім, коли ти трохи відпочинеш», – твердо промовив я. Він не протестував, коли я повів його сходами вгору. Думаю, йому бракувало для цього сил. Доки я відчиняв двері, він спирався об стіну. Допоміг йому увійти. Намагався змусити його лягти в моє ліжко, але він уперся, що сидітиме в кріслі при вогнище. Опинившись там, відкинув назад голову і заплющив очі. Тепер, коли він розслабився, на його обличчі проявилися всі злигодні тієї страшної подорожі. Кості надто сильно виступали, а колір шкіри був жахливим. Він звів голову і оглянув кімнату, наче ніколи досі її не бачив. Віце, маєш щось випити?» Я знав, що йдеться не про чай. «Бренді, той ожиновий квасок, який ти п'єш. Я радше вип'ю кінську мастику». Я з усміхом відвернувся. «Можу трохи принести?» Він не відповів, наче й не чув мене. Я підклав до вогню. Швидко переглянув той невеликий запас зілля, який тримав у своїй кімнаті. Було того небагато. Більшу частину ліків я віддав блазневі. Барічу, я йду поїжджу і ще подещо. З тобою все гаразд? Жодного слова. Він уже глибоко спав, сидячи. Я підійшов до нього. Не мусив навіть торкатися обличчя, щоб відчути гарячку. Я міркував, що ж цього разу трапилося з його ногою. Рана по давній рані, а потім ще й подорож. Мені було ясно, що він не так скоро з цього винчування. Я вийшов із кімнати. У кухні я перебив сарі готування пудингу, розповівши, що у мене в кімнаті поранений і хворий баріч. Набрехав, що він страх, як і голодний, і просить прислати хлопця з їжею та кілька відер чистої гарячої води. Вона одразу ж приставила когось мішати пудинг, а сама почала грюкати тацями, чайниками і столовим приладдям. Невдовзі я мав стільки їжі, що міг би влаштувати малий бенкет. Я побіг до стаєнь, аби дати Гензові знати, що Барич у мене в кімнаті і пробуде там ще деякий час. Тоді зіп'явся сходами до кімнати Барича. Там я сподівався знайти трави і коріння, яких перетербував. У кімнаті було холодно. Повіяло вільгістю та затхлістю. Я зазначив собі в пам'яті, щоб хтось сюди прийшов, розпалив вогонь і приніс дров, води та свічок. Баріч розраховував, що пробуде у від'їзді всю зиму. Прибрав свою кімнату, не залишивши нічого зайвого. Я знайшов кілька горщиків трав'яної мазі, але жодних запасів свіжовисушеного зілля. Він або забрав їх з собою, або ж роздав, від'їжджаючи. Я став посеред кімнати і озирнувся довкола. Минули місяці, відколи останнє був тут. У моїй пам'яті ожили дитячі спогади. Години, проведені перед каміном, залагодженням чи змащуванням зброї. Я спав на сіннику біля вогнища. Нюхач – перший собака, з яким я пов'язався. Баріч забрав його, щоб відзвичаїти мене від віту. Я похитав головою від суперечливих почуттів, які мене залили, і швидко вийшов із кімнати. Наступні двері, куди я постукав, вели до кімнат Пейшенс. Лейся відчинила їх і тільки, на, глянувши на моє обличчя, спитала, що трапилося. Баріч повернувся. Він у моїй кімнаті, його серйозно поранено. У мене не надто багато цілющого зілля. Ти послав поцілителя? Я завагався. Баріч завжди любив робити все по-своєму. Що правда, то правда. Це Пейшенс увійшла до Віталі. Що цей безумець заподіяв собі тепер? Чи з принцом принцем і все гаразд? На принца і його охорони напали. Принц неушкоджений продовжив подорож у гори. Відіслав поранених у супроводі двох здорових людей. Баріч єдиний з них уцілів і повернувся додому. «Невже повернення додому було таким тяжким?» – спитала Пейшенс. Лесі тим часом рухалися кімнатою, збираючи зілля, коріння та матеріал для перев'язки. До холоду додалася зрада. Дорогою мало хто приймав їх гостинно, але люди загинули від нападу лучників уже в межах герцогства Бак. Кінь Баріча кинувся з ним у річку, їх занесло течією вниз, ймовірно, саме це їх і врятувало. «Куди він поранений?» – тепер Пейшенс теж поралася. Відкрила маленьку шавку і почала виймати бальзами та настоянки власного приготування. Нога та ж сама. Я достеменно не знаю, бо ще не бачив, але вона його не тримає. Він не може ходити самостійно, і в нього сильна гарячка. Пейшенс зняла кошечка і взялася складати туди ліки. «Ну чого стоїш?» – гарикнула вона, доки я чекав. «Повертайся до своєї кімнати і глянь, що можеш для нього зробити. Ми за хвилину прийдемо з цим усім». Я сказав відверто. Не думаю, що він дозволить вам допомогти йому. Побачимо, спокійно мовила Пейшенс. А зараз подбай, щоб була гаряча вода. Відра води, про яку я просив, уже стояла за моїми дверима. Перш ніж вода в моєму казані закипіла, до кімнати почали сходитися люди. Кухарка вислала дві таці з їжею, тепло молоко та гарячий чай. Прибула Пейшенс і почала розкладати свої трави на моїй одежній скрині. Невдовзі послала Лейсі, щоб та принесла їй стіл і ще два крісла. Баріч спав у моєму кріслі. Сон його був глибоким, попри напади тремтіння часу від часу. Із фамільярністю, яка мене здивувала, Пейшен торкнулася його чола, тоді помацала під шелепою, чи не опухли лімфатичні вузли. Вона ледь присіла, щоб глянути його сонне обличчя. Бар? тихо спитала вона. Він навіть не здригнувся. Вона дуже ніжно провела рукою йому по обличчі. Ти такий худий такий виснажений, тихо забіткалася вона. Змучила шматок тканини в теплій воді і обережно протерла йому обличчя та руки, наче дитині. Тоді зняла з мого ліжка покривало і дбайливо закутала його по плечі. Застукала мене за тим, як я на неї витріщився і сердито зиркнула. «Мені потрібна миска гарячої води», – різко наказала вона. Коли я поспішив наповнити посудину, вона присіла біля нього, спокійно витягла срібні ножиці і розрізала з боку пов'язку, що обвивала його ногу. Поплямлена пов'язка була такою, наче її не міняла від часу барячового падіння в річку. Сягала аж по коліну. Коли Лейсі взяла миску гарячої води і опустилася на підлогу поріч зі своєю господинею, Пейшенс розкрила брудну перев'язку, наче скойку. Баріч із криком прокинувся, хоча й розплющив очі, але голова йому впала на груди. Якусь мить не розумів, що коїться. Глянув, як я стою над ним, а тоді на двох жінок, що присіли йому біля ноги. «Що?» Несило зумів він вистогнути. Це бруд, відповіла йому Пейшенс, загойдалася на п'ятах і зміряла його поглядом, наче він наніс болота на чисту підлогу. Чого ти принаймні не тримав її в чистоті? Баріч глянув униз на свою ногу. Засохла кров і річковий мул злиплися разом на опухлі рані, що йшла через його коліно. Тоді різко відвів очі. Відповів Пейшенс низьким хрипким голосом. Коли Руді вкинув мене в річку, ми втратили все. Я не мав чистої перев'язки, жодної їжі, нічого. Я міг її розкрити і вимити, а тоді заморозити. Думаєш, це б їй допомогло? Ось їжа, – різко втрутився я. Здавалося, що єдиним способом запобігти їхніх сварці було не дати їм розмовляти взагалі. Я підсунув до баріча столик, ущердь заставлений вмістом однієї з кухарчиних таць. Пейшенс підвелася, щоб йому не заважати. Я налив горнятко теплого молока і вклав йому в руки. Коли він підносив горнятку до рота, його долоні тремтіли. Досі я не усвідомлював, наскільки голодним він був. «Не глитай так!» – вилаяла його пейшенс. Ми з Лейсі обоє значуще глянула на неї. Але здавалося, що їжа цілковито поглинула увагу баріча. Він відставив горнятку і взявся за теплу булочку, яку я намазав маслом. Доки встиг наново наповнити горнятку, він уже з'їв більшу частину булки. Дивно було бачити, як тремтять його руки з їжею. Я не розумів, як йому досі вдавалося стримуватися. «Що трапилося з твоєю ногою?» – лагідно спитала Лейсі. Затим перестерегла його. «Тримайся!» І поклала йому на коліно шматок тканини, з якого крапала тепла рідина. Він задрижав і зблід, але витримав і не видав ні звуку. Відпив іще трохи молока. «Стріла!» – сказав він урешті. «Проклята зателепана невдача, що влучила якраз у давню рану!» Точнісінько туди, де мене порвав той кабан багато років тому. Увійшла при самій кості. Веріті її вирізав. Раптом він відкинувся на спину крісла, наче від цього спогаду йому стало зле. Акурат по вершечку давнього шраму, слабко сказав він. І щоразу, коли я згинав коліно, рана відкривалася і кривавила ще сильніше. Ти мав би тримати ногу нерухомою, мудро зміркувала Пейшенс. Ми всі троє здивовано глянули на неї. «Тобто ти справді цього не міг, я думаю?» Виправилася вона. «Гляньмо на неї зараз», – запропонувала Лесі, та потяглася до мокрої шматини. Баріч стримав її жестом. «Оближ, я сам цим займуся, коли поїм». «Коли поїси, спатимеш», – сповістили його Пейшенс. Лесі, трохи вбік, прошу». На мій подив Баріч нічого більше не сказав. Лейсі відступила, а леді Пейшенс стала навколішки біля стайничого. Коли вона знімала тканину, він дивився на неї, а його обличчя мало чудний вираз. Пейшенс змочила край шматини в теплій воді, викрутила її та вміло промила рану. Тепла, мокра тканина розмочила засохлу кров. Очищена рана не виглядала так зле, як на початку. І все ж то було паскудне поранення, а пережиті барічем злигодні не давали їй гоїться. Ростята плоть розійшлася, і там, де мав би формуватися шрам, наросло дике м'ясо. Проте всі відчули помітне полегшення, коли Пейшенс промила коліно. Один кінець рани був почервонілим і набряклим. Вочевидь інфекція. Але довкола рани не було гнілозни, тіло не потемніло. Якийсь час Пейшенс вивчала її. «Що ви про це думаєте?» – спитала вона голосно, ні до кого, зокрема, не звертаючись. «Корінь за манихи? Гарячий, розтертий для компресу. Маємо його, Лейсі?» «Трохи, меледі. І Леся потяглася до принесеного ними кошика та почала перебирати його в міст. «Це горщики з моєї кімнати?» – звернувся до мене Баріч. Коли я підтвердив, він кивнув головою. «Я таки думав, цей товстий маленький коричневий, принесі його сюди!» Він забрав у мене горщика і зняв кришку. «Воно!» Я трохи взяв із собою, коли вирушав з Зеленічого замку, але все погубилося під час першої засідки разом із вічними тваринами. Що це? спитала Пейшенс. Вона підійшла з коренем за маних в руках, щоб пильно придивитися. Зіручник і листя подорожника підсмажені в олії, а тоді розтерти в мазь із бджолиним воском. Це мусить подіяти, погодилася вона. Після компресу з кореня. Я приготувався вислухати його заперечення, але він лише кивнув. Раптом він здався страшенно втомленим. Відсахнувся назад і щільніше закутався покривалом. Його очі заплющилися. У моїй двері хтось постукав. Я пішов спитати, хто це, і застав у дверях Кетрікін, а поруч із нею розмирі. «Одна із моїх дам сказала, що пішов поголос, наче повернувся Баріч», – почала вона. Тоді глянула повз мене всередину кімнати. «То це правда? І він поранений?» «А що з моїм паном? Ох, що з веріті? Зненацька вона ще дужче зблідла. Зблідла так, що я не міг це собі і уявити. «З ним усе добре», – запевнив я їй. Увійдіть. Я проклинав себе за недогадливість. Мені слід було відразу ж послати їй звістку про повернення Барича та принесені нам новини. Я мусив знати, що ніхто іншого нічого їй не розповість. Коли Кетрікін увійшла, Пейшен Сталейсі здійняла очі з надкорення чартоклубня, який саме розпарювали, і пробурмотіли привітання та швидко опустилися в реверансі. «Що з ним сталося?» – схвильовано спитала Кетрікін. І я розповів їй, повторивши весь звіт баріча королю Шрюду, бо думав, що в неї стільки ж прав знати про свого мужа, як і в Шрюда про свого сина. Коли я згадав про напад на Веріті, вона знову зблідла, але мовчала, доки моя розповідь не закінчилася. Дяка всім нашим богам, що він наближається до моїх гір. Там йому нічого не загрожуватиме, принаймні не від людей. Сказавши це, вона наблизилася до Пейшенс і Лейсі, які готували корінь. Він уже настільки розм'як, що вони розтерли його на пластичну однорідну масу і тепер чекали, щоб мазь прохолола і можна було накласти її на місце зараження. Гірська горобина. Чудовий засіб для промивання таких ушкоджень. Уголос зауважила вона. Пейшенс боязко на неї глянула. Я чула про це, але цей розігрітий корінь добре витягає інфекцію з рани. Тоді добре промивання для нарослого м'яса, милинове листя і слизький в'яз. Або ж як компрес. У нас немає малинового листя, нагадала Лейсі Пейшенс. Воно чогось відвологіло. У мене є малинове листя, якщо воно вам потрібне, тихо сказала Кетрікін. Я наготувала його для ранкового чаю. Цього мене навчила тітонька. Вона опустила погляд і дивно усміхнулася. О! І з раптовим інтересом спитала Лейсі. «О, моя Люба!» – зненацько скрикнула Пейшенс. І з якоюсь несподіваною та чудною простотою взяла Кетрікін за руку. «Ви певні?» «Так. Спершу я думала, що це лише... Але тоді з'явилися інші ознаки. Бувають ранки, коли мені навіть запах моря мучить. І все, чого мені хочеться, це спати». «Так і треба!» – гукнула Лейсі, сміючись. «А що до нудоти, то це тільки перший місяць, а потім минеться». Я стояв стовпом чужий, виключений, забутий. Зненацька всі три жінки засміялися. «Нічого дивного, що ви так прагнули почути слово від нього, а він дізнався перед від'їздом. Та я й сама тоді не підозрювала, а тепер хотіла б довго про це розповідати, дивлячись йому в обличчя». «Ви при надії», – дурновато сказав я. Вони всі обернулися, глянули на мене і знову вибухнули сміхом. «Але це все ще таємниця». Перестерегла мене Кетрікін. Я не хочу поголосу, перш ніж довідається король, і хочу сама йому сказати. Звичайно, запевнив я Кетрікін. Але я не сказав їй, що Блазень уже знає, причому доволі давно. Дитина веріті, подумав я. Зненацька мене охопила дивне тремтіння. Розгалудження дороги, яке бачив Блазень, раптове розширення можливостей. Понад усіма чинниками домінував один – несподіване усунення Регала, ще на ступінь відсунутого від престолу. Ще одне маленьке життя постало між ним і владою, якою він прагне. І як же мало він зважатиме на це життя. Звичайно, цього разу більш пристрасно, повторив я, цю звістку найкраще зберегти в цілковитій таємниці. Бо я був певен, що коли все стане відомим, Петрікін загрожуватиме така ж небезпека, як і її чоловікові. Розділ 23. Погрози Тієї зими герцогство Бернс повільно руйнувалося у нас на очах, наче скеля роз'їдена штормовими припливами. Зпершу герцог Бронді регулярно висилав звістки Катрікен. Кінні посланці в лівреях приносили їх просто від герцога. На початку доставлені ними послання були оптимістичними. За її сприйняття відбудовано фері. Тамтешні мешканці вислали їй не лише подяку, а ще й скриньку дрібненьких перлинок, які вони дуже цінували. Дивно. Те, що вони цінували понад усе і не зважилися використати для відбудови власного селища, добровільно віддали королеві, яка пожертвувала власні коштовності, аби вони мали притулок. Я сумніваюся, що для когось іншого їхня жертва мала б аж таке значення. Кетрікен ридала над крихітною скринькою. Пізніше посланці приносили похмурі звістки. У проміжках між бурями червоні кораблі вдаряли раз за разом. Посланці сповістили Кетрікін, як вразило герцога Бронді, що член групи скілу покинув червону вежу. Коли королева прямо спитала сирену, чи це справді так, та відповіла, що надто небезпечно було залишати там віла, що його скіл надто цінний, аби ставити його під загрозу червоних кораблів. Мало хто не зрозумів іронії цих слів. З кожним посланцем звістки погіршувалися – Остров'яни заклали передові укріплення на острові Башам та острові Гука. Герцог Бронді зібрав рибальські кораблі та воїнів і сміливо атакував їх, але виявив, що червоні кораблі надто сильно там укорінилися. Кораблі та воїни загинули, а Бернс похмуро повідомив, що коштів на наступну експедицію немає. У цю мить Кетрікін передано було «Смарагди Веріті». Вона вислала їх, не вагаючись жодної хвилини, якщо вони й принесли якусь користь. Ми про це не довідалися. Насправді навіть не знали, чи хтось їх отримав. Звістки з Бернсу все річили, і невдовзі стало очевидним, що багато відправлених ними послань до нас не дійшли. Зв'язок із Бурандю цілковито урвався. Після того, як двоє висланих кетрікін-посланців так і не повернулися до лайнчого замку, королева вирішила більше не ризикувати життям людей. Відколи пірати зайняли острови Гука та Башем, вони почали терзати селище в глибині Суходолу, уникаючи найближчої околиці Оленячого замку, але завдаючи зухвалих ударів на південь і північ від нього. Регал зуставався цілковито байдужим до всіх цих нападів. Запевняв, наче береже сили і засоби, доки не повернеться веріті за старішинами та рази назавжди від жена піратів. Але веселощі й розваги в Оленічому замку ставали дедалі бучнішими і частішими, а його дарунки, внутрішнім герцогством і шляхті – усе щедрішими. Уже пополудні Баріч повернувся до своєї кімнати. Я хотів, щоб він зостався там, де я міг би його доглянути, але він висміяв мій намір. Лейсі сама власною персоною простежила, щоб кімната була приготована, а Баріч чимало з цього приводу нарікав. Хоча все, що зроблено під її орудою, це розпалено в каміні, принесено свіжої води, провітрено і збито постіль, а підлогу підметено і посипано очеретом. Посеред столу горіла одна зі свічок молі, заповнюючи затхлу кімнату свіжим сосновим запахом. Але Баріч бурмотів, що не почувається тут, як у власній кімнаті. Я залишив його там у ліжку, добре підпертого подушками з пляшкою Бренді під рукою. Я ж надто добре розумів його потребу в пляшці. Коли допомагав йому перейти через станю та піднятися на його горище, ми проминали одну порожню загородку за одною. Бракувало не лише коней, зникли найкращі мисливські пси. Я не міг наважитися заглянути до пташиних кліток, бо був впевний, що вони теж виявляться сплюндрованими. Генс ішов поруч з нами, мовчазний, але болісно вражений. Його зусилля годі було не помітити. Самі стайні були бездоганними. Уцілілих коней, начищено так, що аж блищали, навіть порожнє стіло, вишуровано до білизни. Але порожня комора, хай яка чиста, не втішить голодної людини. Я розумів, що стайні були для Барича домом і скарбницею. Він повернувся, щоб застати це і спорожнілим. Залишивши Барича, я пішов униз до кошар і загорож. Тут зимувала найкраща породиста худоба. Я побачив там таке ж спустошення, як і у стайнях. Призові бики зникли з чорноруних каракули виховець, які колись ущерд заповнювали одну кошару. Залишилося всього шість саміць і один баранний доросток. Я не знав достоменно, які інші стада там були, але надто багато кошар і стіл виявилося порожніми, хоча у цій порі року вони зазвичай були повними. Покинувши кошари, я перейшов до комор і стодол. Біля однієї якісь люди вантажили на віз мішки зерна. Поблизу стояли ще два вози, уже навантажені. Я трохи постояв, придивляючись до їхньої роботи, а тоді, коли віз було вже доволі високо закладено і важко було викладати нові мішки, запропонував свою допомогу. Вони з готовністю прийняли мою пропозицію, а при роботі ми порозмовляли. Коли працю було закінчено, я весело помахав їм на прощання і поволі рушив назад до твердині, міркуючи, чому цілу стодолу із зерном пакують на баржу і висилають угору річкою до Турлейка. Перш ніж повернутися до себе, я вирішив перевірити, як там Баріч. Піднявся сходами до його кімнати, з тривогою побачив, що двері прочинено. Побоюючись якогось підступу, я різко штовхнув їх, перелякавши молі, що саме розставляла тарілки на столику біля Барічевого крісла. Це видовище мене вразило. Я вирічився на неї. Повернувшись до Баріча, виявив, що він за мною стежить. «Я думав, що ти сам?» – зграбно сказав я. Баріч по на мене глянув. Він уже розпочав змагання з пляшкою бренді. «Я думав, що буду», – похмуро сказав він. Як завжди тримався ніби і не п'яний, але Молі годі було ошукати. Її губи стислися в тонку лінію. Вона й далі робила свою справу, цілковито ігноруючи мене. Натомість розмовляла з Барічем. «Я вам довго не заважатиму. Леді Пейшенс послала мене перевірити, чи є у вас гаряча страва, бо вранці ви мало з'їли». Піду тільки, на розставлю їжу. — І візьміть із собою мою подяку, — додав Баріч. Його очі переходили від мене до молі, йому явно було незручно, і він відчував, що вона ним невдоволена. Намагався попросити пробачення. — Я мав тяжку подорож, пані господине, а рана завдає мені болю. Сподіваюся, що не образив вас. — Я тут не господиня, щоб ображатися на вас. Хай що ви робили, сер, відповіла вона і виклала всю принесену з собою їжу. «Я ще щось можу для вас зробити?» – спитала вона. В її голосі була чемність, нічого більше. На мене вона зовсім не дивилася. «Можете прийняти мою подяку. Не лише за їжу, а й за свічки, що освіжили мою кімнату. Наскільки розумію, це ваш витвір». Я побачив, що вона трохи відтанула. «Леді Пейшенс попросила мене принести їх сюди. Я була щаслива з того, що могла їй послужити». «Розумію». Наступна промовлена ним фраза коштувала йому більших зусиль. «Тоді прошу передати мою вдячність також і їй. Я певен, що і Лейсі...» «Передам. То більше вам нічого не потрібно? Я маю зробити дещо для Леді Пейшенс у Бакіпі. Вона сказала, що коли вам щось потрібне в місті, то щоб я це принесла». «Нічого. Але з її боку мило було, що про це подумали. Дякую». «Щасливо вам, сер» і Молі з порожнім кошиком над передпліччів промарширувала повз мене, наче повз порожнє місце. Ми з Барічем зосталися сам на сам. Я глянув у слід Молі, а тоді спробував викинути її своїх думок. «Це не тільки конюшні», – сказав я, коротко описав те, що побачив у кошарах і стодолах. «Я міг би тобі дещо про це розказати», – жорстко сказав він. Глянув на принесену Молі їжу, а тоді налив собі ще бренді. Коли ми спускалися вниз Оленічою річкою, доходили до нас поголоси та чутки. Дехто казав, що Регал продає худоби та збіжжя, щоб профінансувати оборону узбережжя, Інше, що він висилає племінну худобу в глибину Суходолу на безпечні пасовища Тілту. Баріч випив своє бренді. Немає найкращих коней. Я помітив це з першого погляду, тільки повернувся. За десять років я міг би відтворити табун такої ж якості, як ми мали досі. Та сумніваюся, щоб до цього дійшло. Він знову налив. Працю всього мого життя змарновано, Фіце. Людині хочеться думати, що десь зостанеться її слід на світі. Коні, яких я тут зібрав, кровні лінії, які я виводив, тепер зникли, розпорошилися по всьому королівству». О, не те, щоб вони не поправили породи, хай де б не опинилися, але я ніколи не побачу, щоб трапилося, якби мені дозволено продовжувати. Стеді без сумніву, критиме цибатих тілесних кубил, а коли Ембер приведе чергове лошато, і хто його прийматиме, вважатиме, що це звичайний кінь. А я чекав саме того лошати шість поколінь. Заберуть найкращого бігового рисака, якого будь-коли вирощена, і впражуть його до плуга. До цього нічого було додати. Я боявся, що все це правда. «З'їж щось!» – запропонував я. «Як зараз твоя нога?» Він відкинув покривало і неуважно її оглянув. «Принаймні все ще на місці. Думаю, я мушу бути за це вдячним. І їй краще, ніж сьогодні вранці. За маниха витягла інфекцію. Та жінка геть куроголова, але на травах досі знається. Мені не треба було питати, про яку жінку йдеться». Ти їстимеш? підганяв я його. Він відставив склянку і взявся за ложку. Скуштував суп, який принесла Молі, неохоче кивнув на знак схвалення. Отож, зауважив він у перерві між ковтками, це була дівчина Моллі. Я кивнув. Сьогодні вона з тобою повелася трохи холодно. Трохи. сумно погодився я. Барич вищирився. Ти щось так само дертівливий, як і вона. Здогадуюсь, що Пейшенс не надто прихильно їй мене описала. «Вона не любить паяків, відверто сказав я йому. Її батько допився до смерті, але перш ніж довів цю справу до кінця, роками отруював їй життя. Бив її, коли вона була малою. Гриз і лайв, коли вона стала завеликою для биття. «О!» – Баріч старанно наповнив склянку. «Прикро це чути!» Їй було прикро жити. Він прямо на мене глянув. Відце. Не я це зробив. І коли вона була тут, то не був з нею неввічливим. Я навіть не п'яний. Ще ні. Тож перестань мене осуджувати, а краще розкажи, що за моєю відсутністю діялося в Оленючому замку. Отож, я встав і відзвітував Барича, наче він мав би право цього вимагати. Думаю, у певному сенсі так і було. Доки я говорив, він їв. Коли ж я закінчив, він налив собі ще бренді і відкинувся на спинку крісла, тримаючи його Крутнув склянкою, глянув на неї, а потім на мене. «Акет Рікін при надії, але ні король, ні Регал ще цього не знають. Я думав, що ти спав?» «А я і спав. Майже був певен, що ця розмова мені наснилася». «Добре». Він випив Бренді, сів, скинув ноги на покривало. Я дивився, як він згинає і розгинає коліно, аж доки рана не почала відкриватися. Від цього видовища я скривився, але Баріч лише замислено дивився. Налив собі ще бренді і випив. Пляшка наполовину спорожніла. Отож, якщо я хочу, щоб це закрилося, мушу накласти лупки. Глянув на мене. Ти знаєш, що мені потрібно. Принесеш? Я думаю, що кілька днів краще її не чіпати, дай її змогу відпочити. Коли лежатимеш у ліжку, лупки тобі не знадобляться. Він довго на мене дивився. Хто стереже двері Кетрікін? Я думаю, що... Я певен, що вона має жінок, які сплять у зовнішній кімнаті її апартаментів. Ти знаєш, що він спробує вбити її та ненароджену дитину, тільки не довідається. Це досі таємниця, якщо ти почнеш стерегти її двері, усі дізнаються. Я налічив уже п'ятьох, які знають. Це не таємниця, Фіце. Шість, пригнічено зізнався я. Блазень здогадався вже кілька днів тому. О. Я із задоволенням помітив, що Баріч був враженим. Ну що ж, це принаймні той єдиний язик, що не теліпатиметься. Попри це, сам бачиш, недовго цій таємниці бути таємницею. Поголос піде ще до кінця дня, згадаєш мої слова. Цієї ночі я стерегтиму її двері. І це мусиш бути ти? Ти не міг би відпочити, а я... Людина може померти, зазнавши поразки Фіце. Ти це знаєш? Я колись казав тобі, що бій не закінчений, доки ти не переміг. «Це...» – він з огидою вказав на свою ногу. «Це не буде для мене виправданням, щоб здатися. Досить мені ганьби через те, що мій принц пішов далі без мене. Я не підведу його тут. Крім того...» – він змусив себе до кривої посмішки. «Тепер у стайнях надто мало зайнять для мене і Генза. І моє серце від них відвернулося. Тепер ти йдеш, полупки?» Я пішов, приніс їх йому і допоміг накласти на рану мазь. Перш ніж ми її добре забинтували і наклали лупки. Він розрізав холошу старих штанів і натяг їх поверх лупків, а я допоміг йому спуститися сходами. Потім, попри свої слова, він пішов до стіла Руді, щоб перевірити, чи рана коня очищена і оброблено. Я покинув його там і повернувся до твердині. Хотів порозмовляти з Кетрікен та сповістити їй, що ці ночі її двері вартуватиме чоловік і чому. Я постукав у двері її кімнати, і розмір і мене впустила. Королева, як зазвичай, була там, а з нею її вибрані дами. Більшість із них працювали з вишивками чи маленькими кроснами, і всі вели при цьому розмову. Сама королева розчинила вікно у погожий зимовий день і, насупившись, дивилася на спокійне море. Вона нагадувала мені Вереті, коли той скілив, і здогадуюся, що її мучили ті самі побоювання. Я провів її погляд своїм, і так само, як і вона, міркував, куди сьогодні вдарять червоні кораблі та що відбувається в Бернсі. Мерно міркувати. Офіційно з Бернсу не приходило жодної звістки. Поголос запевняв, що узбережжя там червона від крові. Розмарі, я хотів би тихенько поговорити з її величністю». Розмарі серйозно кивнула і підійшла до своєї королеви, присівши у реверансі. Замить королева підняла очі і кивком жестом запросила мене приєднатися до неї при вікні. Я тихо її привітав і з усмішкою вказав на воду, наче ми розмовляли про гарну погоду. Але пошепки сказав їй, «Баріч хоче стерегти ваші двері, почавши з цієї ночі. Він боїться, що коли інші довідаються про вашу вагідність, вашому життю загрожуватиме небезпека». Інша жінка могла б збліднути та, принаймні, здавалася б здивованою. Кетрікін натомість торкнулася дуже з підручного ножа, якого завжди носила поруч із в'язкою ключів. «Я майже хотіла б прямого нападу», – вона замислилася. «Думаю, що це розумно. Чим нам зашкодить те, що вони знатимуть про наші підозри? Ні, про нашу певність. Чому я мушу бути обережною та тактовною? Баріч дістав уже їхнє привітання, стрілу в ногу». Гіркота в її голосі та прихований під цією гіркотою гнів мене вразили. Баріч може прийняти сторожовий пост і мою подяку разом з ним. Я могла б вибрати когось сильнішого, але не мала б до цього такої довіри, якою я маю для Баріча, чи його поранена нога дасть йому змогу виконати цей обов'язок? Не думаю, щоб його гордість дозволила це комусь іншому. Тоді гаразд, вона промовчала. Я поставлю там для нього крісло. Сумніваюся, щоб він з нього скористався. Вона зітхнула. «Ми всі маємо власні способи приносити жертви. Хай там як, вона там стоятиме». Я погодився, схиливши голову, а вона відпустила мене. Повернувся до своєї кімнати, збираючись прибрати і покласти на місце все, витягнене для баріча. Але тихо йдучи коридором, я зі здивуванням помітив, що двері моєї кімнати повільно відчиняються. Беззвучно підійшов до інших дверей і припав до одвірка. Замиті з моєї кімнати вийшли Джастін і Сирена. Я ступив крок їм назустріч. Далі шукаєте місця для побачень?» – гідко спитав я. Вони обоє застигли. Джастін відступив назад, майже сховавшись за сирену. Сирена зиркнула на нього, а тоді твердо стала переді мною. «Ми не зобов'язані відповідати на жодне твоє питання». «Навіть на те, що ви робили в моїй кімнаті? Ви знайшли там щось цікаве?» Джастін тяжко дихав, наче щойно біг на випередки. Я навмисно глянув йому в очі. Він занімів. Я посміхнувся йому. «Ми взагалі не зобов'язані з тобою розмовляти», – проголосила Сирена. «І знаємо, хто ти. Ходімо, Джастина». «Ви знаєте, хто я? Цікаво. Будь певне, я теж знаю, хто ви. І не тільки я». Звіролюд, просичав Джастін. «Ти погруз у болоті найогидніший із магії. Думав, що ми цього не помітимо? Не дивно, що Гелен визнав тебе за неспроможнього до скілу?» Його стріла влучила в ціль і затремтіло в найпотаємнішому з моїх страхів. І намагався не показати їм цього. Я вірний королю Шрюдові. Обличчя зібране, погляд спокійний. Я сказав їм більше, ніж цю фразу. Не словами, але я зміряв їх очима з гори до низу, порівняв з тим, чим вони мали бути, і виявив їхній брак. Помітивши, як Джастін і Сирена переступають з ноги на ногу, як швидко перезираються, вирішив, що вони усвідомлюють свою зраду, бо звітували Регалові, знаючи, що мусить звітувати королю не обманювалися щодо себе. Вони розуміли. Можливо, Гален вкарбував відданість Реголові в їхні мізки, можливо, вони не могли навіть подумки постати проти нього. Але якась їх частка досі знала, що король – це шрюд, і що вони зламали вірність королю, якому присягали. Я сховав цю крихту знання, цю тріщину, в яку певного дня можна бути вбити клин. Я ступив крок уперед і радісно спостерігав, як сирена, скулившись, відсахується від мене, а Джастін скотюрбався між нею і стіною, але не зробив жодного загрозливого руху. Повернувся до них спиною і відчинив двері. Входячи в кімнату, я відчув підступний пучок намацування скілом на краю своєї свідомості. Інстинктивно заблокувався, як навчив мене вверіті. Тримайте свої думки при собі. застеріг я їх, не удостоївши бодай тим, щоб озирнутися до них. І зачинив двері. Якусь миття стояв віддихуючись. Спокійно, спокійно. Я не послабив оборони свідомості. Тоді тихо, ретельно зайнявся замком. Засунувши двері, обережно обійшов кімнату. Чейт сказав мені колись, що таємні вбивці завжди мусять вважати тих інших умілішими за себе. Це єдиний спосіб вижити і зберегти пильність. Отож, я не торкнувся нічого, що могло бути покрите отрутою. Натомість став посеред кімнати, заплющив очі і спробував достоменно згадати, який вигляд вона мала, коли я востаннє її залишив. Тоді розплющив очі і почав шукати змін. Невеличка таця з зіллям стояла на віку одержної скрині посередині, а я заставив її скраю, щоб Баріч міг дотягтися. Тож вони перерили скриню. Гоблени з королем Вайсдумом, який уже кілька місяців як трохи перекривився, тепер висів рівно. Це все, що я помітив. Це мене заінтригувало. Я гадки не мав, чого вони шукали. З того, що рилися в одежній скрині, випливало б, що той предмет достатньо малий, аби там поміститися. Але навіщо піднімати губелен і заглядати за нього? Я стояв нерухомо, хвилину поміркувавши. Вони нашукали навмання. Я не був певний, що вони сподівалися знайти. Але здогадувався, що їм звело шукати таємний перехід у моїй кімнаті. Це б означало, що Реголові було недостатньо вбивства «Леді Тайм». Його підозри були сильнішими, ніж Чейд дав мені змогу здогадатися. Я був майже вдячний за те, що так і не знайшов, як відкривається вхід до Чейдових кімнат. Це додало мені впевненості в надійності їхньої таємниці. Я перевірив кожен предмет у своїй кімнаті перш ніж узяти його в руки. Подбав, щоб кожна дрібка їжі, що зосталася на тацях куховарки, потрапила туди, де ніхто і ніщо не зможе її скуштувати. Вилив воду з відер, так само, як і з глека. Перевірив дрова і свічки, чи немає там порошку або смоли, вглянув постіль і з жалем викинув увесь свій запас цілющих трав. Я не міг ризикувати. Не помітив, щоб якась річ із моєї кімнати зникла або ж додано якусь нову. Трохи пізніше я сів на ліжко, почуваючись виснаженим і роздратованим. Вирішив, що мушу бути пильнішим. Нагадав перегоду блазня і обміркував це. Не хотів би, зайшовши наступного разу до своєї кімнати, опинитися з мішком на голові та зазнати побоїв. Кімната раптом здалася мені в'язницею, пасткою, до якої я мушу повертатися щодня. Я покинув її, не морочучи собі голови замиканням. Замки не здадуться ні на що. Хай бачать, що я не боюся їхнього вторгнення. Навіть якщо й боюся. На дворі було лагідне ясне надвечір'я. Несподівано гарна погода непокоїла мене, хоча я і тішився прогулянкою у внутрішньому дворі твердині. Вирішив спуститися до міста, відвідати Раріска і моїх товаришів, щоб, можливо, піти з ними в таверну на пиво. Минуло надто багато часу, відколи я гуляв містом і слухав міські плітки. Було б полегшенням визволитися з інтриг Оленячого замку. Я саме виходив з воріт, коли молодий гвардієць перегородив мені дорогу. «Стояти!» Скомандував він мені, а за упізнавши, додав Прошу, сер. Я слухняно зупинився. Так. Він прокашлявся, а тоді зненацька почервонів, аж по волосся. Глибоко зітхнув і потім замовк. Тобі щось від мене потрібно? спитав я. Прошу трохи почекати, сер", витиснув із себе хлопець. Хлопчина знову зник у вартівні, а за мить з'явилася старший офіцер варти. Вона серйозно глянула на мене, вдихнула, наче хотіла зібратися на силі. А за тим тихо сказала, «Вам заборонено покидати твердиню». «Що?» Я не зміг повірити власним вухам. Вона стала стрункою, коли заговорила, її голос був рішучим. «Вам заборонено покидати твердиню». Мене охопила хвиля гніву. Я стримав його. «З чийого наказу?» Вона твердо стояла переді мною. «Мені віддає накази капітан Варти, сер. Це все, що я знаю». Я змусив свій голос до чамності. Я хотів би з ним порозмовляти. Його немає у вартівні, сер. Розумію. Хоча насправді не розумів. Я не міг не помітити, як кільця стискаються довкола мене, але не міг збагнути, чому саме тепер. Іншим очевидним питанням, яке саме насувалося, було, чому ні. Через шрюдову слабкість моїм захисником став Веріті. Та він був далеко. Я міг звернутися до Кетрікін, але лише тоді, якщо хотів довести до її відкритого конфлікту з регалом. Я цього не хотів. Чейд, як завжди, був тіньовою силою. Це все швидко пробігало крізь мою свідомість. Я відійшов від брами, аж тут почув своє ім'я. Обернувся. Схилом з гір'я з міста піднімалася Молі. Не піднімалася, бігла, а її синя сукня сложниці тріпотіла їй довкола ніг. Бігла тяжко, нерівно, тоді як зазвичай ходила дуже граційно. Була виснажена чи близька до цього. «Фіцца!» – крикнула вона знову, а в її голосі чутно було страх. Я рушив до неї, однак вартівниця знову перегородила мені дорогу. На її обличчі був страх, але й рішучість. Я не можу дозволити вам вийти з воріт, мені так наказано. Я мав охоту скинути її з дороги, але стримав свою злість. Змагання з нею не допомогло б Молі. То ти йди до неї, хай тобі біс, не бачиш, що з жінкою щось сталося. Вона стала нерухомо, міряючись зі мною поглядом. Майлзе, гукнула, а хлопець вискочив. Іди й глянь щось тією жінкою. Вже. Хлопець помчав, як стріла. Я стояв лицем в лице з непохитною вартівницею і через її плече безпорадно спостерігав, як Майлз біжить до молі. Добігши, охопив її рукою, а на другу руку закинув її кошик. Спершись на нього, задихаючись і майже плачучи, моля підійшла до воріт. Здавалося, минула вічність, перш ніж вона минула ворота і впала мені в обійми. Фіце, о, фіце. хлипала вона. Ходи, сказав їй, відвернувшись від вартових, відвів її від воріт. Я знав, що це мудрий вчинок, що це розсудливий вчинок, але почувався через це зганьбленим і приниженим. «Чого ти не підійшов до мене?» – задихалася Моля. «Варта мене не пустили, їм наказано не випускати мене з Оленячого замку», – тихо сказав я. Відчував, як вона тремтить, спершись на мене. Я завів її за ріг вартівні так, щоб гвардійці при воротах не могли на нас витріщатися, і тримав в обіймах, доки вона не заспокоїлася. «Що таке? Що сталося?» Я відкинув волосся, що спадало їй на обличчя. За кілька хвилин вона затихла в моїх обіймах, дихала рівно, але все ще дрижала. Я пішла до міста. Леди Пейшенс відпустила мене до вечора. Мені потрібні були кілька речей для моїх свічок. Коли вона це говорила, її тремтіння послабшало. Я підняв їй підборіддя, і вона змогла глянути мені в очі. І потім я поверталася, ішла стрімким схилом саме за містом, знаєш, де ростуть вільхи. Я кивнув, бо знав це місце. Я почула, як під'їжджають коні. Швидко, тож зійшла з дороги, щоб їх пропустити. Вона знову почала тремтіти. Я йшла далі, думала, що вони мене променуть, але вони раптом опинилися відразу за мною, а коли я оглянулася, їхала на мене. Не дорогою, а на мене. Я відскочила в кущі, а вони далі їхали просто на мене. Я відвернулася і побігла, але вони далі гналися. І голос ставав усе вищим. Цс, почекай трішки, заспокойся. «Подумай, скільки їх було. Ти їх знаєш?» – вона дико похитала головою. «Двоє! Я не могла побачити їхніх облич. Тікала, а вони мали на собі щось, наче шоломи, що закривали їм очі та носи. Вони гналися за мною, знаєш, там так стрімко, і чагарник. Я намагалася втекти, але вони просто їхали за мною вверх і крізь чагарник. Гнали мене, як пси овочого Я бігла і бігла, але не могла від них втекти. А тоді впала, перечепилася ногою об колоду і впала». І вони зіскочили з коней. Один притис мене до землі, а другий вхопив мого кошика. Викинув звідти все, наче чогось шукав. Але вони тільки сміялися і сміялися. Я думала... Тепер моє серце колотало так само, як у молі. Вони тебе скривдили? Люто спитав я. Вона зупинилася, наче не могла вирішити, а тоді різко похитала голови. Не так, як ти боїшся. Він лише тримав мене і роготав. А другий сказав... Він сказав, що я дурна, раз дозволяю бастардові себе використовувати... Вони сказали... Молі знову на мить замовкла. Хай що б вони сказали, назвали її достатньо огидно, щоб вона не могла цього мені повторити. Мене різало мечем, що їй завдали такого болю, яким вона навіть не могла поділитися. Вони мене попередили. Продовжила вона нарешті. Сказали, тримайся подалі від бастарда. Не роби за нього його обрудної роботи. Вони сказали, щось таке, чого я не зрозуміла, про звістки шпигунів і зрадників. Сказали, усі знатимуть, що я бастардова шльондра. Вона намагалася просто вимовити це слово, але воно із силою злетіло з її уст, змусивши мене здригнутися. «Тоді сказали, буду повішена, якщо не послухаюся, бо той, хто залагоджує справи зрадника, і сам зрадник». Її голос дивно заспокоївся. «Тоді плюнули на мене і залишили. Я чула, як вони від'їжджають, але довго боялася встати. Ніколи ще так не боялася». Глянула на мене, а її очі були як відкриті рани. Навіть мій батько ніколи так мене не лякав. Я притис її до себе. Це все моя провина. Я навіть не знав, що промовив це в голос, аж доки вона не відсахнулася від мене, здивовано глянувши. Твоя провина? Ти зробив щось погане? Ні, я не зрадник, але я бастард. Я дозволив цьому вилитися на тебе. Усе, від чого мене застерігала, пейшенс, усе, про що інші попереджали, це все правда. Я вплутав тебе в це. Що відбувається? Тихо спитала вона, широко розплювшивши очі. «Ти казав, Варта не випускає тебе за ворота. Ти не можеш покинути Оленічий замок? Чому?» «Точно не знаю. Я багатьох речей не розумію, але одне знаю. Мушу тебе захистити. А це означає, що тим часом маю триматися подалі від тебе. А ти від мене. Ти розумієш?» У її очах з'явився блиск гніву. «Я розумію, що ти залишаєш мене саму із цим усім». «Ні, це не так». Ми мусимо зробити все, аби вони повірили, що налякали тебе і що ти їм підкорилася. Тоді ти будеш у безпеці. Вони не матимуть причини знову тебе переслідувати. «Вони мене і налякали б, Бевзюти!» – просичала вона до мене. «Я одне розумію, якщо хтось знає настільки, що ти його боїшся, то ніколи не матимеш від нього спокою. Коли зараз їм підкорюся, вони знову і знову ганятимуться за мною, щоб наказати мені робити інші речі, щоб перевірити, наскільки я налякана і наскільки слухняна». Це були шрами, зоставлені в її житті батьком. Шрами, що були різновидом сили, але також і вразливими місцями. «Тепер не час протистояти їм», – прошепотів я. Щемиті дивився їй за плече, остерігаючись, що хтось із варти не прийде перевірити, куди ми зникли. «Ходи», – сказав я і повів її глибше у лабіринт комор та складів. Вона мовчки йшла кілька хвилин поруч зі мною, а тоді різко висмикнула свою руку з моєї. «Настав час їм протистояти!» заявила вона. «Коли почнеш це відкладати, то ніколи не зробиш. Чого б це не мав бути час? Бо я не хочу тебе в це втягувати, не хочу завдати тобі шкоди, не хочу, щоб люди називали тебе бастардовою шльондрою». Ці останні слова я на з себе вичавив. Молі здійняла голову вгору. «Я не зробила нічого, за що мала б соромитися», рівним голосом промовила вона. «А ти?» «Ні, але... але... твоє улюблене слово», сказала вона з гіркотою. Відійшла від мене. Молі! Я стрибнув слідом і вхопив її за плечі. Вона обернулася і вдарила мене. Не дала ляпаса. З усіх сил садонула в губи, я аж відкинувся назад, а мій рот наповнився кров'ю. Стояло в викличній позі, виблискуючи очима та провокуючи мене ще раз її торкнутися. Я не зробив цього. Я ж не казав, що не боротимуся з ними. Тільки що не хочу тебе в це вплутувати. Дай мені шанс битися саме так, сказав я. По моєму підборідді стікала кров. Я дозволив їй це побачити. Повір, що настане час, коли я знайду їх і відплачу. Моїм способом. А зараз розкажи мені про тих людей. Як були одягнені? Як їхали верхи? Яких їх коней мали? Говорили, як тутешні, чи як люди з внутрішніх герцогств? Мали бороди? Ти могла б назвати колір їхнього волосся і їхніх очей? Я бачив, як вона намагається згадати, і як її свідомість цахається від тих згадок. «Каштанові», сказала вона нарешті. Каштанові коня з чорними гривами і хвостами. Люди говорили, як інші люди говорять. Один мав темну бороду, я думаю. Тяжко щось роздивитися, коли лежиш обличчям у багнюці. «Добре, це добре», – сказав я їй, хоча нічого корисного від неї не почув. Вона опустила очі, уникаючи погляду на кров на моєму обличчі. «Молі», – сказав їй тихіше, – «я не приходитиму до твоєї кімнати. Якийсь час, бо, бо ти боїшся». «Так». Прошепотів я. «Так, боюся. Боюся, що тебе скривдять. Боюся, що тебе вб'ють. Щоб вразити мене. Не поставлю тебе під загрозу, приводячи до твоєї кімнати». Вона стояла нерухомо. Я не міг сказати, слухає вона мене чи ні. Схрестила руки, охопила себе ними. «Я надто тебе люблю, щоб це побачити». У моїх власних вухах ці слова прозвучали жалюгідно. Вона відвернулася і пішла від мене. Далі обіймала себе руками, наче щоб не розлетітися на друзки. Мала вигляд дуже самотньої, змоклі спідниці заважала йти, горда голова опущена. Моля червоні спідниці!» – прошепотів я її у слід, але не міг уже розпізнати в неї Моллі. Лише те, що я з нею зробив. Розділ двадцять четвертий. Затишна бухта. Рябий чоловік – це для народу шести герцогств легендарний віщун-катастроф. Побачивши, як він йде дорогою, слід знати, що невдовзі настануть хвороби та муровиці. Кажуть, що коли він придивиться у вісні, це на швидку смерть. Часто легенди розповідають, що він з'являється тим, хто заслуговує кари, але інколи, особливо у лялькових виставах, його показують як певний знак настання катастрофи. Маріонне откорябого чоловіка, що погойдується підвішена ззаду сцени, попереджає усіх глядачів про трагедію, свідками якої вони невдовзі стануть. Зимові дні тяглися болісно й довго. Я постійно чекав, що щось трапиться. Ніколи не входив до кімнати з першої її не оглянувши. Не торкався жодної їжі, якщо не бачив, як її готували, пив лише ту воду, яку сам витяг із криниці. Погано спав. Постійна напруженість проявлялася у мені на різний лад. Я дратувався, коли хтось час від часу намагався зі мною порозмовляти. Був похмурим, коли заглядав до баріча, мовчазним з королевою. Чейд, єдиний, хто міг зняти з мене тягар, не кликав. Я був жалісно самотнім. Не смів піти до молі, скоротив свої відвідини в баріча, як тільки можна було, побоюючись, щоб не звалити на нього свої клопоти. Я не міг відкрито покинути оленячий замок, аби провести час з нічнооким і боявся вийти з нашим таємним шляхом, щоб ніхто цього не помітив. Чекав і пильнував, але те, що нічого не відбувалося, стало витонченими тортурами, катуючи напруженням. Тепер я щодня відвідував короля Шрюда, бачив, як він зсихається у мене на очах, і як блазаний з кожним днем стає все похмурішим, а його гумор усе чорнішим. Я тужив за дикою зимовою погодою, що посувала б до мого настрою, але небо далі сяяло блакиттю, а вітри заспокоїлися. Тривали маскарадні бали, прикликано манестрелів, в які мали змагатися за товсті гаманці. Внутриземські герцоги на Нобілі добре їли за реголовим столом і добре пили з ним аж до пізньої ночі. «Як кліщі на півмертвому собаці!» – люто сказав я колись Барічу, змінюючи перев'язку йому на нозі. Він сказав саме, що без жодних зусиль тримає нічну варту при дверях Кетрікін, бо гала з гулянки і так не дає заснути. «А хто помирає?» – спитав він. «Ми всі. Всі щодня потрохи помираємо. Ніхто ще тобі цього не сказав? Зате твоя нога напрочуд добре гоїться, якщо взяти до уваги все, що ти з нею зробив». Він глянув на свою оголену ногу і обережно її зігнув. Тканина нерівномірно натяглася, але витримала. «Може, рана і закрилася?» Але не чую, щоб усередині загоїлося, – зауважив він. Це не було скаргою. Він підняв склянку з бренді і осушив її. Я дивився на це, примруживши очі. Тепер його дні минали за усталеним зірцем. Зранку, покинувши двері кітрікен, він йшов на кухню та їв. Тоді повертався до своєї кімнати та пив. Він з'являвся, і я допомагав йому змінити перев'язку на нозі, потім він знову пив, аж доки не настав час йому спати і не прикинутися ввечері саме враз, щоб поїсти, а тоді стерегти двері Кетрікін. У стайнях не робив уже нічого. Віддав їх Гензові, а той відверто мав роботу за незаслужену кару. Майже щодня Пейшенс просила Молі прибирати в кімнаті Баріча. Я небагато знав про ці відвідини, крім того, що вони відбувалися і що Баріч як не дивно їх терпів. Я мав до них змішані почуття. Хай скільки Баріч пив, він завжди був гречними із жінками, проте ряд порожніх пляшок із спіт не міг не нагадувати Молі про її батька. А все-таки я хотів, щоб вони познайомилися ближче. Одного дня я сказав Барічу, що Молі погрожували через її зв'язок зі мною. «Зв'язок?» – різко спитав він. «Дехто знає, що вона мені небайдужа?» – обережно сказав я. «Чоловіки не перекладають свої проблеми на жінок, до яких вони небайдужі». Суворо сказав він мені. Я нічого не міг відповісти, натомість виклав йому ті кілька подробиць, які Моля запам'ятала про напасників, але вони нічого йому не сказали. Він певний час вдивлявся у стіни кімнати, затим підняв свою склянку і вихалив її. Спокійно заговорив. «Я скажу їй, що ти за неї тривожишся. Скажу, що коли вона боїться небезпеки, то нехай приходить до мене. Я маю більше змоги впоратися з цим». Він звів погляд і зазирнув мені в очі. Скажу їй, що ти робиш розумно, тримаючись від неї здалеку, а з огляду на неї. Наливши ще раз, тихо додав, втупившись у стіл. Пейшенс мала рацію. Добре вчинила, пославши її до мене. Я зблід, намагаючись збагнути значення цього твердження. Мені вперше вистачило глузду промовчати. Він випів в бренді, а тоді глянув на пляшку. Поволі підсунув її столом до мене. «Постав її назад на полицю, добре?» – сказав він. З Оленячого замку далі викачувано стада тварин і зимові запаси, дещо продали за дешево до внутрішніх герцогств. Найкращих мисливських і верхових коней вислано з баржами вгору річкою, в околицю Турлейка. Регал представляв це як план збереження нашого найкращого племінного табуна, перемістивши його подалі від плюндрувань червоних кораблів. Як переповідав мені генц, городяни бурчали, що коли вже король неспроможний отримати свій власний замок, то яка ж тоді надія на них? Коли вгору річкою було вислано вантаж гарних старовинних гобеленів і меблів, пішов тихий поголос, наче невдовзі провісники зовсім покинуть Оленичий замок, навіть без бою, навіть не чекаючи нападу. У мене було неприємне відчуття, що цей поголос близький до істини. Я, ув'язнений в Оленичому замку, мав небагато можливостей долучитися до розмов про столюду. Досить мені було зайти до кордегардії, як западала тиша. Відколи мене замкнено у твердині, пішли різні чутки та здогади. Ожили розмови, які велися про мене того дня, коли я не зумів урятувати маленької дівчинки від перекованих. Мало хто з вартових розмовляв зі мною про щось інше, ніж про погоду, але переважно все зводилося до кількох чемних фраз. Хоча мене і не вважали цілковитим парією, все ж не включали до невимушених розмов і суперечок, які зазвичай переповнювали вартівню. Розмова зі мною віщувала нещастя. Я не зважувався наражати на небезпеку тих чоловіків і жінок, до яких добре ставився. Мене все ще радісно вітали у стайнях, але я намагався ні з ким надто довго не розмовляти і не підходити надто близько до жодної тварини. У ті дні стаєні челядники переважно були похмурими. Роботи було не густо, замало, щоб вони мали постійне заняття, отож сварки ставали все частішими. Стайні челядники стали для мене головним джерелом відомостей і чуток. І всі ці чутки були невеселими. Перекручені розповіді про наїзди на міста Бернсу, плітки про бійки у тавернах і доках Бакіпа, а ще перелічування людей, які переселялися на південь в глиб суходолу, якщо їм дозволяли засоби. Коли й заходила розмова про Веріті та його похід, то неодмінно з глузуванням і зневагою. Надія розвіялася. Подібно до мене, люд Оленячого замку, непевний завтрашнього дня чекав катастрофи, яка вже підступала до порога. Настав місяць штормової погоди, а полегшення і радість в Оленячому замку завдали більшої шкоди, ніж попередній період напруження. Під час особливо дикої нічної гулянки загорілася прибережна таверна. Вогонь поширився, і лише дощ, який прийшов на зміну порив вітру, не дав йому перекинутися на склади у доках. Це стало б катастрофою з багатьох точок зору, бо відколи Регал очистив Оленічий замок від харчів та запасів, городяни не бачили сенсу зберігати те, що залишилося. Навіть якщо самі пірати і не прийдуть до Оленічого замку, що до кінця зими доведеться зменшити порції їжі. Принаймні, я в цьому не сумнівався. Однієї ночі я прокинувся від несподіваної тиші. Затихло виття штормових вітрів і стукіт дощу. Моє серце завмерло. Мене наповнило страшне перечуття, а коли я підвівся на зустріч ясному блакитному ранку, цей страх ще зріс. Попри сонячний день, атмосфера у твердині була гнітючою. Я кілька разів відчув лоскотання скілу у своїй свідомості. Це майже доводило мене до шаленства, бо я не знав, чи це Веріті намагається встановити кращий контакт зі мною, чи це пхаються Джастіни з сиреною. Надвечірні відвідини короля Шрюда і Блазня ще сильніше мене пригнітили. Король, з якого досі зосталися шкіра та кості, сидів і непевно усміхався. Коли я зайшов, він слабко поскілив до мене і привітався словами. «А, вериті, мій хлопче, як твій сьогоднішні уроки з мечем?» Решта його розмова була приблизно такою ж змістовною. Майже одразу після мого приходу з'явився регал. Сів на кріслі з прямою спинкою, схрестив руки на грудях і дивився на мене. Ми з ним не обмінялися жодним словом. Я не міг вирішити, чим була моя мовчасність – боєгустом чи самовладанням, тож втік так швидко, як тільки міг, незважаючи на докірливі погляди блазня. Сам блазень мав вигляд не надто кращий за короля. У такого безбарного створіння, як він, темні кола під очима здавалися намальованими. Його язик був настільки ж нерухомим, як язички його дзвоників. Якщо короля Шрюда не стане, ніхто не захистить блазня від регола. Я міркував, чи зміг би якось йому допомогти. «Наче я міг допомогти самому собі», – Гірко подумав я. Того вечора в самотності своєї кімнати я випів більше, ніж слід ожинового бренді, яке так зневажав Баріч. Знав, що завтра це відпокутую, але мені було байдуже. Тоді вклався в ліжко, слухаючи далекі звуки веселої розваги у великій залі. Я хотів, щоб тут була молі, щоб вона вилаяла мене за пияцтво. Ліжко було надто великим. Остіль білою, холодною, як лід, я заплющив очі і шукав розради в товаристві Вовка. Зачинений у твердині, я почав шукати цього примарного товариства на ніч лише для того, щоб мати ілюзію свободи. Я прокинувся за мить до того, як Чейд ухопив мене за плече, і почав трясти. Добре, що я блискавично його пізнав, бо інакше я, певен, намагався б його вбити. «Вставай!» – хрипко прошепотів він. «Вставай, ти п'яний бовдуре! Ти ідіоте!» Нідбей в облозі, п'ять червоних кораблів. Закладаюся, що вони не залишать там каменя на камені, якщо ми запізнимося. Вставай, щоб ти здох. Я хитаючись підвівся. Його жахливі слова розвіяли хміль від випитого. Що ми можемо зробити? дурновато спитав я. Скажи королю, скажи Кетрікін, скажи Реголові. напевно, навіть Регал не зможе проігнорувати того, що діється на нашому порозі. Якщо червоні кораблі займуть і утримують затишну бухту, вони піймають нас у сак. Жоден корабель не вийде з Оленячої бухти. Це навіть Регал зрозуміє. А тепер іди, Марш! Я натягнув штани та туніку, і босоняш побіг до дверей. Волосся метлялося мені по обличчя, У дверях я зупинився. А звідки я це знаю? Як мені сказати, хто мене попередив? Чейт роздратовано підстрибнув. Чумай, холера! Скажи щось, скажи Шрюдові, що тобі наснився рибий чоловік, а він побачив те в калюжі води. Це він принаймні мусить зрозуміти. Скажи їм, що це старішина прислав тобі новини. Скажи, що хочеш, але змусь їх діяти і негайно. Зрозумів. Я побіг коридором, скотився сходами і помчав до покої в короля Шрюда. Замить уже грюкав у королевські двері. На другому кінці коридору баріч стояв при своєму кріслі біля дверей К він глянув на мене, вихопив свого короткого меча і став напоготові, стріляючи очима на всі боки. Пірати. гукнув я до нього крізь коридор, не переймаючись тим, чи хто підслуховує та як зреагує. П'ять червоних кораблів у затишній бухті, піднімай її величність і кажи їй, що негайно потрібна наша допомога. Баріч відвернувся, нічого не питаючи, стукнув у двері Кетрікен і його відразу ж впущено. Мені довелося тяжче. Волос, врешті-решт, неохоче відчинив двері, але й нарушив з місця, доки я не натякнув йому, що він міг би збігти сходами та сповістити регала про мої новини. Думаю, що на Волоса рішення вплинула перспектива драматичного входу і розмови з принцом перед усіма його веселими гостями. Покинув двері без охорони і пішов до маленького передпокою, щоб прибрати належного вигляду. Королівська спальня була цілковито темною, висів тяжкий запах димку. Я взяв свічку з вітальні, запалив її від слабкого вогню та поспішив до середини. Через темряву ледь не наступив на блазня, що згорнувся клубочком біля короля, наче собача. Я здивовано витріщився. Він не мав ні покривала, ні подушки, а лежав, скулившись просто на килимку поблизу королівського ложа. Блазень незграбно потягся, прокидаючись, а тоді підняв тривогу. «Що таке? Що сталося?» «Пірати в затишній бухті! П'ять червоних кораблів! Я мушу розбудити короля!» «А що це ти робиш? Чого спиш тут? Може, боїшся вже повернутися до власної кімнати?» Він гірко засміявся. «Радше боюся покинути цю, бо можна не бути впущеним. Минулого разу волос зачинився від мене, і мені довелося цілу годину валати Грюкати, перш ніж королю усвідомив, що я загубився і зажадав довідатися, де я. Раніше я входив зі сніданком. Ще раніше... «Вони намагаються розлучити тебе з королем?» Він кивнув. «Ба ми пряником?» Минулого вечора регл запропонував мені гаманець із п'ятьма золотими, якби так я дозволив відрядитися і зайти вниз, щоб їх розважити. Ох, як же він після твого відходу бідкався, що мене дуже бракує внизу при дворі, і яка це ганьба, що я змушений марнувати свою молодість тут? А коли я сказав, що вважаю товариство короля Шируда приємнішим, ніж компанію інших блазнів, жбурнув мене чайником. Навіть волес тоді трохи розлютився, бо він саме заварив якесь огидне трав'яне піло. Кожен, хто його нюхав, тужив за ароматами срачки і пердячки. Доки ми розмовляли, Блазень запалив свічки і підкинув кілька полін у вогонь каміна. Тоді відсунув одну з тяжких заслон над ліжком. «Володарю!» – промовив лагідно, наче до сплячої дитини. «Тут фіц Чіверлі з важливими новинами для вас. Чи зволите прокинутися і вислухати його?» Спершу король не відповів. Тоді Блазень знову до нього озвався. "Ваша величність, Змучив клаптик тканини в холодній воді і торкнувся нею королівського обличчя. «Королю Шрюде!» «Мій королю! Ваш народ вас потребує!» – увіччяї промовив я. «Нідби обложено червоними кораблями, їх п'ять! Ми мусимо негайно вислати допомогу, або ж усе пропало. Якщо вони там укріпляться...» «Вони перекриють Оленічу бухту. Коли король заговорив, його очі розплющилися. Далі лежав, не намагаючись підвестися, але сильно примружив очі, наче від болю. «Блазню, трохи червоного вина прошу». Його голос був тихим, не гучнішим від дихання, але це був голос мого короля. Серце моє тьохнуло, наче у старого пса, який почув повернення господаря. «Що ми повинні зробити?» – благально спитав я. «Виводьте всі наші кораблі та відправляйте вниз узбережжем до них, не лише військові. Піднімайте рибальський флот, ми зараз змагаємося за своє життя». Як вони сміли підступити так близько, що за зухвальство? Суходолам посилайте коней, негайно, найпізніше за годину. Вони можуть дістатися туди лише післязавтра, але однаково висилайте. Кін буде за старшого. Моє серце затремтіло у грудях. Ваша величність, М'яко перебив його. Кін вбито, коли він повертався з гір разом із баричем, На них напали розбійники. Блазень зіркнув на мене, а я тут таки пожалів, що втрутився. З голосу короля Шрюда одразу ж знекомандний командний тон. Він невпевнено сказав, «Кін мертвий». Я глибоко вдихнув, «Так, Ваше Величності, але є ще Ред. Керф теж добрий вояк». Король узяв вино, що його приніс блазень, відпив і, здавалося, набрав із нього сили. "Керв пильний, доручіться йому». Я прикусив язика і не сказав, що тих коней, які в нас зосталися, не варто і посилати. Без сумніву люди в затишній бухті вітатимуть будь-яку допомогу. Король Шерюд гміркував. Які звістки з південної бухти? Вони і вислали вояків і кораблі. Ваше величності, досі не маємо звідти жодних звісток. Це не було брехнею. Що тут діється? Крик почався, коли він ще навіть не зайшов до спальні. Регал одутлий від випивки і злості. «Волесе!» – грізно ткнув у мене пальцем. Забери його звідси, поклич допомоги, якщо треба, і не мусиш з ним церемонитися!» Волесу не треба було далеко шукати. Регала супроводило двоє дужих охоронців із внутрішніх герцогств. Мене підхопили, підняли в повітря. Регал вибрав для цієї служби здорованів. Я оглядався за блазнем, за будь-яким союзником, але блазень щез. Краєм ока помітив бліду руку, що зникла під ліжком, і відвів погляд. Я його не винуватив. Він нічого не міг для мене зробити, хіба що бути вигнаним разом зі мною. «Мій батько! Невже він не покоїв ваш відпочинок своїми дикими байками? А ви ж такі хворі!» Регал турботливо схилився над ліжком. Мене вже майже довели до дверей, коли король озвався. Його голос не був гучним, але в ньому лунав наказ. «Стійте, де стоїте!» – звелів король ширю охоронцям. Він далі лежав у ліжку, але перевів погляд на Регала. «Нідби обложено», твердо сказав король. «Ми повинні вислати допомогу». Регал жалібно потрусив головою. «Це лише чергова бастардова штучка, щоб вас рознервувати і скаламутити ваш відпочинок. Не було виклику допомоги, жодної такої звістки». Один із охоронців стискав мене дуже професійно. Другий, натомість, здавалося, мав намір звихнути мені плече, хоча я ніяк йому не опирався. Виразно затямив собі його обличчя, намагаючись не показувати болю. «Ти можеш не турбуватися, Регала. Я сама на місці перевірю, правда це чи брехня?» Королева Кетрікін затрималася, одягаючись. Мала на собі коротку білу хутряну куртку, пурпурові штани і чобітки. При боці висів довгий гірський меч, а Баріч стояв у дверях, тримаючи тяжкого плаща з каптором і рукавиці. Вона говорила так, наче зверталася до розбещеної дитини. «Повертайся до своїх гостей, я поїду до затишної бухти». «Я це забороняю!» – пронизливо завершив Регал. У кімнаті Зненацька запанувала тиша. Королева Кетрікін тихо зазначила те, що і так знали всі присутні. «Принц не забороняє королеві в очікуванні. Я їду цієї ж ночі!» Регалове обличчя забагряніло. «Це брехня! Бастардова змова, щоб розворишити Оленячий замок і налякати людей! Не було звісток про напад на Нітбей!» «Тихо!» – різко сказав король, наче виплюнув. Усі в кімнаті завмерли. «Фіце-Чиверлі! Прокляття відпустить цього чоловіка! Фіце-Чиверлі, стань переді мною! Звітуй! Звідки твої вісті!» Я обтяг свій каптан і пригладив волосся. Ставши перед королем, болісно усвідомив, що ноги мої босі, а волосся розкуйовджене. Я глибоко вдихнув і одним духом сказав, «Я мав у вісні видіння, сір». Рябий чоловік виворожив це на поверхні води. Він показав мені червоні кораблі в затишній бухті. Я не посмів підкреслити жодного слова. Твердо стояв перед усіма. Один з охоронців недовірливо пирхнув. Щелепа баріча опала, а очі розширилися. Кетрікін дещо розгубилася. Король Шрюд ліжко заплющив очі і повільно видихнув. «Та він п'яний!» – заявив Регал. «Заберіть його геть!» Я ніколи не чув у його голосі більшого задоволення. Його охоронці негайно рвонули з місця і знову мене схопили. «Як?» – король глибоко вдихнув, помітно змагаючись із болем. «Я наказав!» – він знайшов трохи сил. «Як я наказав! Їхати! Марш!» Я вирвав свої руки з рук сторопілих охоронців. «Так, Ваше Величність, говорив я у загальній тиші. Говорив виразно, щоб до всіх дійшло. Одне слово посилаємо до затишної бухти всі свої військові кораблі та стільки рибальських, скільки можна зібрати, і всіх коней, які лише є в нашому розпорядженні сухопутної дороги під проводом Керфа. Так, так видихнув король, ковтнув слину, глибоко вдихнув і розплющив очі. Так, я наказую. Тепер ідіть. Ще трохи віна, господарю. По той бік ліжка матеріалізувався блазень. Я єдиний це помітив. Він таємниче до мене усміхнувся. Тоді похилився над королем, допомагаючи йому підняти голову і напитися вина. Я глибоко-глибоко вклонився моєму королю. Випростався і повернувся, щоб вийти з кімнати. «Якщо хочеш, можеш їхати з моєю вартою», – сказала мені королева Кетрікін. Регалове обличчя збуряковіла. «Король не наказав тобі їхати!» – забризкав він до неї слиною. «І не заборонив цього!» – королева спокійно дивилася на нього. «Моя королева?» – заявила одна з її охоронниць у дверях. Ми готові їхати. Я здивовано дивився на неї. Китрікін лише кивнула, глянула на мене. Краще поквапся, фіце, ти ж не збираєшся їхати отак. Баріч подав королеві плаща. Мій кінь готовий? спитала Китрікін охоронницю. Генс обіцяв, що кінь чекатиме біля дверей, коли ви спуститесь. Мені потрібно не більше хвилини, щоб приготуватися, тихо сказав Баріч, і я помітив, як він не сформулював цього як прохання. То йди, Ідіть обидва. Намагайтеся наздогнати нас, нас якомога швидше. Баріч кивнув. Він пішов зі мною в мою кімнату, де, доки я вдягався, знайшов у моїй скрині годящу зимову одежу для себе. Зачежи волосся назад і вмийся, небагатослівно наказав він мені. Вояк і більше довіряють людині, яка не схожа на розбудженого зненацька. Я послухався його поради, а тоді ми поквапилися вниз сходами. Здавалося, сьогодні він цілковито забув про свою кульгаву ногу. Коли ми опинилися на подвір'ї, ровнув стаєним хлопцям, щоб привели Сашку і Руді. Другого хлопця послав розшукати керфа і передати йому накази, а третього – нагодувати всіх коней у стайнях. Чотирьох чоловіків послав до міста, одного на військові кораблі, трьом іншим звелів обійти таверни і скликати всіх моряків. Я заздрив результативності його дій. Він не усвідомлював, що відбирав у мене командування, доки ми не сіли верхи. Раптом йому стало незручно. Я усміхнувся. «Головне, це досвід», – сказав я йому. Ми під'їхали до воріт. «Нам слід нас догнати королеву Кетрікін перш ніж вона дістанеться у збережжя, сказав Баріч, коли вартовий переродив нам дорогу. «Стояти!» – наказав він, його голос ламався. Наші коні стривожилися і відступили. Ми натягли вудила. «Що таке?» – різко спитав Баріч. Чоловік стояв непорушно. «Ви можете їхати, сер, сказав він Баричу з пошаною, «Але я маю розпорядження, щоб бастард не покидав Оленічого замку». «Бастард?» – я ніколи не чув такого обурення в голосі Барича. «Скажи, фіц Чиверлі, син принца Чиверлі!» Чоловік здивовано нього вирічився. «Кажи негайно!» – заревів Барич, витягжи клинка. Раптом він здався вдвічі більшим, ніж був насправді. Я відчував, як від нього розходяться хвилі гніву. Фіц Чиверлі, син принца Чиверлі, пробулькотів чоловік. Затим глибоко зітхнув і ковтнув слину. Ну, хай як я його назву, мушу виконувати розпорядження. Йому не дозволено виїжджати. Менш ніж годину тому я чув, як королева наказала йому їхати з нею або ж нас догнати її якмога швидше. Скаже, що твоє розпорядження вище за її наказ? Чоловік був розгубленим. Хвилинку, сер. Повернувся до вартівня. Баріч перхнув. Х, той, хто його муштрував, мав би соромитися. Він цілковито поклався на те, що честь не дозволить нам від'їхати». «Може, він просто тебе знає?» – припустив я. Баріч на мене зиркнув, за мить вийшов капітан Варти, усміхнувся нам. «Їдьте щасливо, і успіху вам у затишній бухті!» Баріч кинув йому щось середнє між салютом і прощанням, і ми погнали наших коней. Я дозволив Барічеве вибрати темп. Було темно, але коли ми з'їхали вниз з узгір'я, дорога стала прямою і доброю, і час від часу виглядав місяць. Баріч був таким легковажним, як ніколи йому при мені не траплялося. Погнав коней галопом і не сповільнював бігу, доки ми не побачили попереду варти королеви. Пригальмували лише тоді, коли майже їх наздогнали. Я бачив, як вони обертаються, щоб розпізнати нас, а один із солдат підняв руку на знак «Привітання». «Жеребній кобилі на початку вагітності вправи лише на користь», – Беріч глянув на мене крізь темряву. «А про жінок я не надто багато знаю», – невпевнено сказав він. Я усміхнувся до нього. «Думаєш, я знаю?» Я похитав головою і вже серйозно сказав. «Я не знаю. Деякі жінки взагалі не їздять верхи, коли виношують. Інші їздять. Думаю, Кетрікін не стала б наражати на ризик дитину в Еріті». ще. З нами вона в більшій безпеці, ніж коли залишилася б з реглом. Баріч нічого не сказав, але я відчув його згоду. І ще декого відчув. Нарешті ми разом полюємо. Тихо, перестеріг я його, скоса дивлячись на барича, намагався зробити свої думки крихітними і закритими. Ми їдемо швидко, ти зможеш триматися на рівні з кініми. На коротку відстань можуть мише випередити, але ніхто не пережене вовчої рисі. Баріч трохи напружився в седлі. Я знав, що ніч на узбіччі дороги біжить Крістіні Риссю. Добре, що він знову поруч зі мною. Добре було виїхати з твердині і щось робити. Не те, щоб я тішився з нападу на і просто мав нарешті шанс щось зробити, навіть якщо йшлося тільки про розчищення руїн. Я глянув на Баріча. Він аж випромінював гнів. «Барічу!» – ризикнув я. «Це вовк, ні?» – Баріч неохоче спитав у темряву. Дивився перед собою. Я знав цю його міну і стиснуті губи. «Ти ж знаєш, що це я!» Усміхнута морда, висолоплений язик. Нічноокий, окей. Тихо зізнався я, передаючи образ його імені людськими словами. Мене опасів страх. Баріч його відчував. Він знав. Марно щось заперечувати, але в цьому була і дрібка полегшення. Я смертельно втомився усіма тими брехнями, в яких жив. Баріч їхав мовчки, не дивлячись на мене. Я не мав наміру це робити, просто так вийшло. Пояснення, не Я не дав йому вибору. Барічове мовчання настроїло нічного кого на дуже жартівливий лад. Я поклав долоню на шию Сашки, черпаючи розраду в її внутрішньому теплі і чекав. Баріч далі нічого мені не казав. – Знав, що ти ніколи не погодишся, – тихо промовив я. – Але це не те, що я можу вибирати. Це те, ким я є. – Це те, ким є всі ми! Задоволено усміхнувся нічноокий. Ходи, серце зграї, промовляй зі мною. Хіба ж нам погано полюється разом? Серце зграє? здивувався я. Він знає, що це його ім'я. Так вони його називали, усі ті собаки, що йому поклонялися і бігли в погоню за його наказу. Так вони дражнили одне одного. Серце зграї тут, тут, тут здобич. Я знайшов це для тебе тут, тут. Так вони гавкали і намагалися першими прогавкати це йому. Але тепер усі вони далеко, далеко звідси, хоч не хотіли їхати від нього. Вони знали, що він чує, навіть якщо не відповідає. Хіба ти ніколи їх не чув? Думаю, що намагався цього не робити. Це марнотратство. Чому вибирати глухоту? Чи ні моту? Ти мусиш робити це за моєї присутності? Кам'яним голосом спитав Баріч. Прошу пробачення, сказав я, розуміючи, що він серйозно образився. Нічну окей знову перхнув. Я проігнорував його. Баріч не дивився на мене. Замить він підштовхнув Руді і похилився в сідлі, доганяючи варту Кетрікін. Я завагався, тоді помчав на вздогін за ним. Він формально доповів Кетрікін про всі розпорядження, які зробив перед виїздом з Зеленічого замку, а вона поважно кивнула головою, наче подібні звіти були для неї звичайною річчю. На її знак ми були удостоєні честі їхати одразу ж за нею, ліворуч, а капітан її варти, Фокс, головна перстянка, їхав праворуч. Перед світанком нас наздогнала решта солдатів Зеленічого замку. Коли вони до нас приєдналися, Фоксглов на певний час уповільнила темп, щоб їхні втомлені коні могли віддихатися. Але діставшись струмка та напоївши коней, ми знову вирішили їхати швидко. Баріч не озивався до мене. Кілька років тому я вже їздив до Нідбе, супроводжуючи Вереті. Тоді подорож зайняла нам п'ять днів, але ми їхали з возами, електиками, жонглерами, музикантами і слугами. Цього разу їхали верхи з досвідченими вояками і не мусили триматися широкої прибережної дороги. Єдиною річчю, що нам не сприяла, була погода. Перед полуднем нашого першого дня почалася зимова буря. То була сумна їзда не лише через фізичну незатишність, але й через тривожну певність, що вітри уповільнять рух наших кораблів. Коли дорога виводила нас над море, я вдивлявся, шукаючи вітрил, але ні разу їх не бачив. Завданий фоксглов темп вимагав витрати сил, але не шкодив ні коням, ні вершникам. Коли перепочинки ставали нечастими, вона змінювала темп і стежила, щоб усі тварини були напоєні. Аб на перепочинках ми мали лише зерно для коней і твердий хліб із сушеною рибою для вершників. Якщо хтось і помітив, що нас потайки супроводжує вовк, то нічого про це не сказав. Так ми мандрували повні дві доби, і нарешті світанок та переміна погоди на краще застали нас саме тоді, коли вже під'їхали до широкої річкової долини, що відкривалася на затишну бухту. Твердинію Нідбе був Бейгард. А ще Бейгард був замком-домівкою герцога Келвара і Леді грації та серцем герцогства Ріпон. Сторожова вежа височила над містом на скелі з піщанику, Сам замок побудований на досить рівній місцевості, але зміцнено рядом земляних стін і канав. Колись мені казали, що жоден ворог не подолав другої стіни. Але це вже не було правдою. Ми зупинилися і оглянули знищення. На пляжі все ще було п'ять червоних кораблів. Кораблі Нідбе, переважно малі рибальські суденця, спалено, а їхні остови затоплено біля узбережжя. Відколи пірати їх знищили, вони стали іграшкою припливів. Від місця, в якому вийшли на берег напасники, тяглися почорнілі будинки і тліючі руїни, значачи їхній шлях як поширення інфекції у рані. Фокс Глоу підвелася в стременах і пильно оглянула затишну бухту, поєднуючи своє спостередження з тим, що вже раніше знала про місто та замок. Це мілка піщана затока, уся до кінця. Отож, коли настане відплив, він відрізає виход звідси. Вони надто далеко затягли кораблі. Якщо ми зможемо змусити їх до відступу, краще це зробити під час відпливу, коли їхні кораблі не зможуть вийти в море. Вони пройшли крізь місто, як гарячі ніж крізь масло. Сумніваюся, щоб докладено було великих зусиль для його оборони, та насправді його і неможливо оборонити. Ймовірно, всі сховалися в замку, тільки не побачивши червоні кораблі. Мені здається, що остров'яни продерлися крізь третє коло оборони. Але зараз Келвар може нескінченно довго їх стримувати. Четверта стіна кам'яна, її спорудження зайняло роки. Бейгард має добру криницю, а такою ранньою зимою на складах там повинна бути вдосталь харчів. Не впаде, якщо не стане жертвою зради. Фоксглоу перестала жестикулювати і знову опустилася в сідлі. «Цей їхній напад геть безглуздий», – сказала вона тихіше. «Як червоні кораблі збиралися так довго тримати замок в блозі, особливо з огляду на те, що самі вони будуть атаковані нашими силами? Відповідь може бути такою. Вони не сподівалися, що хтось прийде на допомогу Бейгардові», – коротко промовила Кетрікін. «Тепер місто в їхніх руках, і можна грабувати запаси. А можливо, вони очікують підходу інших кораблів?» Вона обернулася до Керфа, покликавши його до Фоксглоу. «У мене немає бойового досвіду», – просто сказала вона. «Це ви мусите скласти план, а я тепер слухатиму накази як солдат. Що ми повинні робити далі?» Я зауважив, як скривився Баріч. Подібна чесність – гідне захоплення, але не завжди є доброю рисою для поведеря. Фоксглоу і Керф перезирнулися, мірюючись з нечущими поглядами. «Моя королева, у Керфа більше бойового досвіду, ніж у мене. Я прийняла б його командування. Тихо запропонувала Фоксглоу. Керф опустив очі, наче трохи засоромившись. «Баріч був людиною Чиверлі. Він бачив значно більше бітв, ніж я», – зауважив він, втупившись у шию своєї кобили. Тоді різко глянув вгору. «Я рекомендую вам його, моя королева». На обличчі Баріча відбилася боротьба суперечливих емоцій. На якусь мить його очі сяйнули. Потім я помітив, що він вагається. «Серце зграє, вони добре для тебе полюватимуть!» – наполіг нічні оки «Барічу, приймай командування. Вони від усього серця для тебе битимуться». Мені по шкірі пішли дрижаки, коли я почув, як Кетрікін практично повторила думки нічного кого. З мого місця було помітно, що і Баріч здригнувся. Він випростався в седлі. «На такому пласкому терені ми не маємо надії застати їх зненацька, а ті три кола, які вони вже здобули, можуть тепер стати захистом для них. У нас немає значних сил». «А от чого в нас багато, то це часу, моя королева. Ми можемо їх оточити. У них відсутній доступ до свіжої води, якщо Бейгард вистоїть, а ми триматимемо остров'ян ув'язненими там, де вони зараз, тобто між третім земляним насипом і кам'яною стіною, то можемо просто чекати приходу наших кораблів. А до того часу вирішимо, чи хочемо приєднатися до атаки на них, чи воліємо морити їх голодом». «Це здається мені розумним», – погодилася королева. Вони були б дурніми, якби не заставили, бодай, незначних сил на своїх кораблях. От ми насамперед і будемо їм протистояти. Тоді потрібно залишити на кораблях наших вартових із наказом знищення остров'ян, якщо хтось із них матиме змогу пробитися і намагатиметься втекти. А коли ж цього не станеться, ви матимете кораблі, які зможете додати до флоту короля в очікуванні веріті. «І це здається розсудливим?» – запропонована ідея явно втішила Кетрікін. «Це може спрацювати, але ми мусимо діяти швидко. Невдовзі вони не спомітять, якщо досі не помітили. Безперечно оцінять ситуацію так само ясно, як і ми. Нам треба туди дістатися, оточити тих, що взяли облогу замок, і знищити охорону кораблів». Керв і Фоксглоу кивнули головами. Баріч глянув на них. «Я хочу, щоб ваші лучники зайняли позицію довкола замку. Там нам слід затримати піратів, не вступаючи з ними в жодні близькі сутички». Хай просто залишаються на тому місці, де перебувають зараз. Вони намагатимуться прорватися назад крізь пробої на у стінах. Там потрібно стерегти їх якнайпильніше, але бути насторожі вздовж усієї зовнішньої стіни. І тим часом не намагайтеся взагалі заходити за неї. Даймо їм поваритися як крабам у горщику. Короткі ківки від обох капітанів. Баріч вівдалі. Мені потрібні мечі для захоплення кораблів. Очікую, що бій буде нелегким. Вони захищатимуть свою єдину можливість утечі. Пошліть кількох не дуже вправних лучників, нехай наготують вогняні стріли. Якщо все інше не вдасться, спалимо їхні кораблі, але спершу спробуємо їх здобути. Раріск. крикнув хтось із задніх рядів. Усі голови повернулися в бік води. Це раріск обходив північний виступ затишної бухти. За мить з'явилося друге вітрило. Кіннота позаду нас здійняла крик, але за нашими кораблями погойдувався інший, заковточений у глибокій воді білий, як черево мерця, з надутими вітрилами. Коли я його побачив, усередині мене все похололо. Білий корабель. видушив я. Страх викликав у мене дрощі, це було майже як біль. Що? спитав здивований Барич. Перше слово, яке він мені сьогодні сказав, Білий корабель. Повторив я і вказав рукою. «Що? Де? Ото? То згусток туману. Наші кораблі входять до гавані». Я глянув. Він мав рацію, згусток туману, що танув під промінями ранкового сонця. Хоч як я вдивлявся, нічого іншого не бачив. Мій жах розвіявся як примара з глузливим сміхом. Але день раптом здавався холоднішим, а сонце, що ненадовго пробилося крізь штормові хмари, було слабким і водянистим. Перечуття чогось недоброго накрило день і трималося як неприємний запах. «Тепер поділіть сили і розгортайте їх», – спокійно сказав Баріч. «Не хочемо, щоб наші кораблі зіткнулися з опором при підході до берега. Швидко! Підь Ти підеш із силами, що атакуватимуть червоні кораблі. Будь там, коли раріс причалить і передай команді на борту наше рішення. Щойно червоні кораблі будуть очищені, усі бійці повинні приєднатися до нас і тримати остров'ян в облозі». Шкода, що не можливості передати герцогу Калвару повідомлення про наші дії. Зрештою, думаю, що невдовзі сам він усе побачить. Гаразд. Тепер вперед!» Було невеличке замішання, кілька коротких слів, якими обмінялися Керф і Фоксглоу, але напрочуд швидко я опинився за Фоксглоу з її військовим загоном. У мене був свій меч, та насправді бракувало сокири, з якою я так зручно почувався впродовж літа. Ніщо не пішло так гладко, як планувалося. Ми зустріли остров'ян в руїнах міста задовго до того, як дісталися пляжів. Вони поверталися до своїх кораблів із полоненими, які сповільнювали їхній рух. Ми напали на піратів. Частина з них стала до бою, а частина покинула полонених і побігла поперед наших коней. Невдовзі наші війська розпорошилися по все ще тліючих будинках і засипаних уламками в вулицях Нідбея. Деякі наші вояки зосталися, щоб перерізати пута бранців і допомогти їм як лише могли. Фокс Глоу лютувала через запізнення, бо ті пірати, що встигли втекти, попередили корабельну охорону. Вона швидко розділила наші сили, залишивши жменьку солдатів допомогти виснаженим городянам. Сморід мертвих тіл і дощ на обвуглених балках повернули мене до згадок про Фордж, таких яскравих, що я майже втратив контроль над собою. Скрізь були мертві тіла, куди більше, ніж ми очікували. Я відчув, що Вовк рискає десь у руїнах, і це додало мені духу. Фокс Глоуна Прочет майстерно, нас вилаяла, а тоді вишукувала всіх своїх людей клином. Ми дісталися червоних кораблів тільки тоді, як один із них відходив у море разом з відпливом, тож мало що могли з ним зробити, але встигли запобігти відплиттю другого корабля. Тих ми повбивали дуже швидко. Їх було небагато, лише найнеобхідніші веслярі. Нам навіть вдалося перебити їх перш, ніж вони перерізали більшість бранців, що лежали зв'язані на корабельних лавках. Ми підозрювали, що на кораблі, який відплив, був подібний вантаж. На мою думку, саме тому пірати від самого початку не планували вступати в бій з Раріском чи іншими кораблями, які тепер гналися за тим, що втік від нас. Зате червоний корабель забрав заручників. Куди? На примарний корабель, якого ніхто крім мене не бачив. Навіть думка про білий корабель викликала у мене тремтіння і тиску голові, як на початку болю. Можливо, вони збиралися втопити заручників, чи перекувати їх, чи щось ще. А я не міг тоді належно все обдумати, але затямив ці відомості для Чейда. Три інші кораблі мали на своєму борту військові залоги, і ті чинили опір так затято, як передбачав Баріч. Один корабель згорів, підпалений надміру ревним лучником, але решта залишилася неушкодженими. Доки Раріск причалив, ми вже зайняли всі кораблі. Лише тоді я зміг підняти голову і оглянути затишну бухту. Ні сліду білого корабля. Може, це і справді був лише колбок хмар? Слідом за Раріском прийшла Констанс. Тоді флотилія рибальських кораблів і навіть кілька торгових. Більшість із них мусила стати на якір в затоці, але людей із них швидко перевезено на берег. Команди військових кораблів чекали, доки їхні капітани почують, що відбувається, але рибальські і торгові суденця пропливли повз нас і рушили просто до обложеного замку. Вимуштрувані залоги військових кораблів швидко їх наздогнали, і коли ми дісталися з зовнішніх стін замку, там уже запанувало певне співробітництво, якщо не справжня організація. Бранці, визволені нами, були ослаблені через брак харчів і води, але тільки не дали нам необхідні відомості про зовнішнє земляне укріплення. Пополудні облога довкола піратів усталилася. Барічне силу переконав усіх причетних, що принаймні один із наших кораблів мусить залишатися на воді з повною командою і на поготові. Його перечуття справдилося наступного дня, коли північний виступ затоки обпливли ще два червоні кораблі. Раріск погнався за ними, але ті втекли надто легко, щоб ми могли відчути через це задоволення. Усі знали, що вони просто знайдуть незахищене селище вгору вздовж узбережжя і нападуть на нього. Кілька рибальських кораблів із запізненням рушили в погоню, проте не мали шансів догнати осаджені гребцями пиратські кораблі. На другий день облоги нас опосіла нудьга і невигода. Погода знову змінилася, твердий хліб почав пліснівити, сушена риба перестала бути сухою. Аби підкріпити наш дух, герцог Келвар додав оленічий прапор шести герцогств до власної хоруговки, що має над Бейгардом у нас на виду. Але, подібно до нас, він обрав стратегію очікування. Остров'ян замкнуто. Вони не намагалися ні прорватися до нас, ні наблизитися до замку. Все завмерло в очікуванні. «Ти не слухаєш попереджень, ніколи не слухаєш», – тихо сказав мені Баріч. «Опустилася ніч». Ми вперше від прибуття могли провести разом кілька хвилин. Він сидів на колоді, випроставши поранену ногу. Я присів почапки біля вогнища намагаючись зігріти руки. Ми сиділи назовні тимчасового притулку для королеви, докладаючи дров до вогню, що сильно димів. Баріч хотів, щоб Кетрікін облаштувалася в одному із нечисленних уцілілих будинків Нідбея, але вона відмовилася, наполігши на тому, що зостанеться поблизу своїх воїнів. Її охоронці вільно відходили і приходили до її намету і до вогню. Баріч супився через таку фамільярність, але не міг не оцінити їхньої відденності. «Твій батько теж був таким», – раптом зауважив він, коли двоє вартових кетрікін вийшли з її намету і рушили змінити на посту двох інших. «Не слухав попереджень?» – здивовано перепитав я. Барич похитав головою. «Ні, його солдати теж завжди входили і виходили у кожній годині». Я постійно дивувався, як це він зумів зостатися сам на сам, щоб створити тебе. Мабуть, я був шокованим, бо Баріч теж раптом почервонів. Вибач, я втомлений, а нога завдає мені клопоту. Не думаю про те, що сказав. Несподівано я зумів усміхнутися. Усе гаразд. Мовив, і так воно й було. Відколи Баріч довідався про нічного окого, я боявся, що він знову мене прожене. Жарт, навіть грубоватий, був цілком приємною переміною. «Ти говорив про попередження?» – сумерно спитав я. Він зітхнув. «Ти це сказав. Ми ті, ким ми є». І він так казав. «Інколи вони не дають нам вибору. Просто пов'язуються з нами». Десь у темряві вив собака. Але це був не собака. Баріч глянув на мене. «Взагалі не можу його контролювати», – зізнався я. «Ані я тебе...» А навіщо нам одне одного контролювати? І ще він втручається в особисті розмови, зауважив я. Немає нічого особистого, упевнено сказав Баріч, говорив тоном людини, яка добре це знає. Мені здавалося, наче ти казав, що ніколи не вживав це, навіть тут я не міг уголос промовити слово від. Не вживав, нічого доброго з цього не виходить. Скажу тепер тобі виразно те, що вже і раніше говорив, це тебе змінює. «Якщо ти піддасися! Якщо ти цим живеш! Якщо ти не можеш це виключити, то принаймні не шукай його! Не стань!» «Барічу!» Ми обидва підстрибнули. Це Фоксглов тихо прийшла з темряви, що стала по той бік вогню, що вона чула. «Так, якась проблема?» Вона присіла навпочепки, піднесла червоні руки до вогню. Зітхнула. «Не знаю. Як про це спитати? А ти знаєш, що вона вагітна?» Ми з Барічем перезирнулися. «Хто?» – спокійно спитав він. «Ти ж знаєш, що в мене двоє своїх дітей, і більшість цієї гвардії – жінки. Вона щоранку блює і живе на малиновому чаї. Не може навіть глянути на солону рибу без нудоти. Вона не повинна бути тут і жити так». Фокс Глоу кивнула в бік намету. «Ох, лисийця! Стули пельку. «Вона не питала нашої поради», – обережно сказав Баріч. «Тут ситуація під контролем. Нема причини, щоб не відіслати її до Оленячого замку». – спокійно відповіла Фоксглоу. «Я не уявляю, як відіслати її будь-куди», – зауважив Баріч. «Думаю, що це мало б бути її власним рішенням». «Можеш її натякнути?» – наважилася Фоксглоу. «Так само, як і ти», – відпарировав Баріч. «Ти ж капітан її варти. За законом це твоя турбота». «Я не стерегла її двері щоночі», – запротестувала Фоксглоу. «Можливо, ти мала б це робити» сказав Баріч, а тоді пом'якшив свої слова. «Тепер, коли знаєш». Фоксглоу глянула на вогонь. «Можливо, і мала б. Так. Питання таке. Хто її супроводжуватиме назад, до Оленячого замку?» «Уся її особисто варта, звичайно. Королева не може мандрувати з меншим супроводом». Десь у темріві залунав раптовий крик, я схопився на ноги. «Стій!» – гирикнув до мене Баріч. «Почекай звістки. Ніколи не смикайся, доки не знаєш, що діється. Цієї миті Вістлі з королівської варти дісталася нашого вогнища. Стала перед Фоксглоу, щоб сповістити таке. Двонапрямлена атака. Намагалася вирватися крізь вилом одразу ж під південною вежею. Частина пройшла крізь... Її пронзила стріла і назавжди перебила те, що вона почала нам говорити. Зненацька серед нас з'явилися остров'яни. Більше, ніж могло поміститися мені в голові, і всі вони рвалися до намету королеви. До королеви! Гукнув я і трохи заспокоївся, почувши, як мій крик покотився вниз уздовж військового острою. Троє охоронців вибігло з намету, обступивши його з трьох сторін, а ми з Барячем тим часом стали перед входом. Я відчув у руці свій меч і краєм ока побачив, як спалахують червінню відблиски вогню на клинку баряча. Зненацька з-за запони намету вийшла королева. Не стережіть мене, дорікнула вона нам. Рушайте туди, де точиться бій. Мій бій тут, міладі. Буркнув Баріч і раптом ступив крок уперед, рубнувши по плечі чоловіка, що посмів підійти надто близько. Я виразно пам'ятаю ці його слова і пам'ятаю, що бачив цей Барічів крок. Це ще й останній мій зв'язний спогад тієї ночі. Усе інше – це крик, метал і вогонь. У мене вдарялися хвилі емоцій тим часом, як наші солдати і пірати билися на смерть. Невдовзі хтось підпалив намет, його високе полум'я освітило поле бою, наче сцену. Пам'ятаю, що я бачив Кетрікін, як вона, закасавши спідниці, бо і голонога, билася на замерзлій землі, тримала свій кумедно-довгий гірський меч обома руками. І Грація перетворила бій на смертельний танець, який іншого часу не міг би і не перевернути до себе всієї моєї уваги. Остров'ян усе прибувало. Однієї миті я був певний, що чую, як верить і вигукує накази, але жодного з них не розібрав. Час від часу з'являвся нічноокий, завжди б'ючись на краю світла, раптовий при самій землі. Туга сила із зубів та хутра розривав сухожилля, усією своєю масою падав на пірата, збиваючи його з ніг. Баріч і Фоксглоу ставали спиною до спини і так спільно билися, доки видавалося, що справи складаються недобре для нас. Я був частиною кола, що захищав королеву. Так принаймні думав, доки не усвідомив, що вона б'ється поруч зі мною. Певної миті я випустив свого меча, вхопив покинути якимось піратом сокиру. Другого дня підняв свого клинка із замерзлої землі, покритої болотами кров'ю, але в той момент я навіть не звагався відкинути дарунок веріті для грубішої, але ефективнішої зброї. Доки ми билися, не можна було думати ні про що інше, окрім як про теперішнє. Коли ж нарешті хвиля битви покотилася у зворотньому напрямку, то я теж не надто міркував, а гнав і переслідував розпорошених ворогів у вугільно-чорних пропахлих димом пожаріща руїнах Нідбея. Отут ми з нічного ми справді добре пополювали. Я змагався зі своїм останнім супротивником носок до носка, сокира до сокири, а нічного тим часом гарчав і шалено кидався на меншого чоловіка із мечем. Він прикінчив його за секунду до того, як я вклав свого. Ця остання битва дала мені шалену і дику радість. Я не знав, де закінчується нічноокей і де починаюся я, але лише те, що ми перемогли, і обидва досі живі. Тоді разом пішли шукати воду. Ми в смак напилися з відра громадської криниці, і я змив кров з обличчя та рук. Потім попадали обидва, спираючись тілами об криницю і дивилися на сонце, що здіймалося над густою імлою. Нічноокій тепло притиснувся до мене, і ми навіть не думали ні про що. Гадаю, що я трохи задрімав, бо отямився від легенького поштовху, коли він квапливо мене покинув. Я глянув угору, аби побачити, що його сполохало. Виявилося, що це лише налякана місцева дівчина, яка теж до мене придивлялася. Раніше сонце виблискувало на її рудому волосі, в руці вона тримала відро. Я підвівся і усміхнувся, здійнявши сокиру на знак привітання. Але дівчина шмигнула між зруйновані будинки, наче наляканий кролик. Я потягнувся, а тоді повернувся крізь смуги туману до місця, де стояв намет королеви. Доки йшов, до мене повернулися образи вовчого полювання з минулої ночі. Спогади були надто гострими, надто червоно-чорними, і я загнав їх у самісіньку глибину свідомості. Чи це мав на увазі Баріч, застерігаючи мене? Навіть при денному світлі було так само важко зрозуміти все, що трапилося. Землю довкола почернілих решток намету королеви розтоптана в грязюку. Тут бої були найтяжчими, тут загинула більшість ворогів. Деякі тіла відтягнено вбік і складено в стос, інші лежали далі, там, де впали. Я намагався на них не дивитися. Одна річ – вбивати в страху та гніві, зовсім інша – оглядати наслідки своїх вчинків при холодному і сірому ранковому світлі. Те, що остров'яни намагалися прорвати наш облог, було зрозумілим. Можливо, вони мали шанси дістатися своїх кораблів і відбити один чи два – Куди менш зрозумілим було те, що атака, схоже, була спрямована на королівський намет. Чого вони, покинувши земляне укріплення, не скористалися шансом урятуватися і не кинулися на узбережжя? Можливо, зауважив Баріч, зціплюючи зуби, коли я оглядав роз'ятрену пухлину на його нозі. Вони взагалі не мали надії втекти. Це така їхня островна манера. Відважитися на смерть, а тоді намагатися завдати супротивнику якнайбільшої шкоди, перш ніж загинути. Тож спрямувала так сюди, маючи надію вбити нашу королеву. Коли я знайшов баріча, той кульгаючи обходив поле бою. Він не сказав, що шукав мого тіла. Про це можна було ясно здогадатися з його полегшення, коли він мене побачив. «Звідки вони знали, що королева у цьому наметі?» – роздумував я. «Ми не чіпляли жодних хоруговок, не подавали жодних знаків. Звідки вони знали, що вона тут?» «От, так найкраще». Я перевірив, чи перев'язка зручна. Рана суха і чиста, а перев'язка, схоже, допомагає від болю. Не думаю, що ми можемо зробити більше. Гадаю, що разу, коли я її перенапружу, матиму там пухлину і запалення. Він говорив це так спокійно, наче йшлося про пошкоджену ногу коня. Принаймні, не ну, розкрилася. Здається, вони рвалися просто до намету королеви, правда? Як бджоли до меду, змучено зауважив я. Королева в Бейгарді? Звичайно, усі там. Ти мав би чути салюти, з якими вони відкривали нам ворота. Коли королева Кетрікін входила, усе ще мала закасані з одного боку спідниці і тягла з собою меч, з якого досі крапала кров. Герцог Келевар став навколішки, щоб поцілувати її руку, але Леді Грація глянула на неї і сказала, «О, моя Люба, я зараз вже наготую вам купіль». «Тепер у них буде тема для пісень», – сказав я, і ми засміялися. «Але не всі в замку. Я бачив дівчину, що шукала воду в руїнах». «Що ж, у замку святкують, та не у всіх серце лежить до веселишів». Фоксглоу помилилася. Нітби не піддався так легко червоним кораблям. Багато, багато загинули, перш ніж городяни відступили до замку. «Тобі не здається це дивним?» «Що люди захищалися?» «Ні, це тобі не здається дивним, що було надто багато остров'ян. Більше, ніж могло поміститися на п'яти кораблях». Баріч завмер. Він оглянувся на порозкидувані тіла. «Можливо, їх залишили тут наші кораблі, а самі вирушили патрулювати берег?» «Це на них не схоже. Я підозрюю, що був більший корабель, і це він перевіз значні людські сили». «Де?» «Тепер його немає. Думаю, що я помітив його, як він входить у клубок туману». Ми замовкли. Баріч показав мені, де він прив'язав Руді і Сашку, і ми разом поїхали до Бейгарда. Великі замкові ворота були широко відкриті, а всередині змішалися солдати Оленічого замку і люди Бейгарда. Нас привітали радісними вигуками і простягли різні напої, коли ми не встигли ще й зсісти з коней. Стайні хлопці благали, щоб ми віддали їм коней, і на моє здивування Баріч погодився. Щирі веселощі в залі могли б присоромити будь який з реголових бенкетів. «Весь Бейгард відкрився перед нами». У великій залі розставлено глеки та вмивальні миски з теплою пахучою водою, щоб ми могли відсвіжитися, а столи вигиналися від їжі, і не було там ні твердого хліба, ні сушеної риби. Ми залишалися у Нідби три дні. За цей час похована наших мертвих, а тіла остров'ян спалено. Солдати Оленячого замку і гвардійці королеви приєдналися до місцевих людей, допомагаючи лагодити укріплення Бейгарда та рятуючи те, що залишилося від Нідби. Я тихцем про дещо розпитував. Виявилося, що сигнал на сторожовій вежі запалено відразу ж, як помічено піратів. Але одним із найперших завдань червоних кораблів було погашення вогню. «А що з їхнім членом групи скілу?» – спитав я. Келвар здивовано на мене глянув. «Барла відкликано декілька тижнів тому, начебто через якусь важливу справу в глибині Суходолу. Келвар вважав, що він вирушив до Трейдфорда». Другого дня після битви прибула підмога з Південної бухти. Вони не бачили сигнальних вогнів, але до них дісталися кінні посланці. Я був присутній при тому, як Кетрікін хвалила герцога Келевара за його передбачливе створення кінної естафети для пильних звісток, а герцога Шемшеля з Шоксу за швидкий відгук. Запропонували розділити між ними захоплені червоні кораблі, щоб вони не мусили чекати прибуття військових, а могли висилати власні для взаємної оборони. Це був щедрий подарунок. Його прийнято у благовійному мовчанні. Коли герцог Келевар достатньо заспокоївся, він підвівся і виголосив тост за королеву та ще ненародженого спадкоємця провісників. Так поголос став загальновідомим. Королева Кетрікін мило зашарілася, але знайшла в собі сили подякувати. Ті короткі переможні дні було для нас усіх як цілющий бальзам. Ми билися. І билися добре. Нідбей буде відбудована, а остров'яни не укріпилися в Бейгарді. Упродовж короткого часу здавалося, що ми можемо цілковито від них звільнитися. Перш ніж ми покинули затишну бухту, вже співано пісні про королеву, яка із закасаними спідницями відважно стала проти червоних кораблів і дитя в її лоні, що зробилося воїном ще до народження. Те, що королева ризикнула не лише собою, а й з престолу заради герцогства Ріпону, не минуло уваги жодного його мешканця. «Спершу Бронді з Бернсу, а тепер келвар з Ріпону», – подумав я. Кетрікін успішно здобувала вірність герцогів. Мені ж у затишній бухті траплялися хвилини і теплі, і прохолодні. Усе через Леді Грацію, яка впізнала мене, побачивши у великій залі, та підійшла порозмовляти. «Отож», – сказала вона після тихого привітання, – «мій кухонний челядник і собачий хлопчик має у своїх жилах королівську кров. Нічого дивного, що кілька років тому ти дав мені таку добру пораду». Вона стала дамою і герцогиною. Делікатний песик Грації далі всюди її супроводжував, але тепер біг біля ніг, і ця зміна подобалася мені так само, як і те, що вона гідно носила свій титул і була явно закохана у свого герцога. «Ми обоє дуже змінилися, Леді грація, відповів я, а вона з вдячністю прийняла мій комплімент, що був вкладений у цю фразу. В останній я бачив її, приїхавши сюди з Веріті. Тоді вона не надто зручно почувалася в ролі герцогині. Ми зустрілися з нею на кухні, коли її песик вдавився кісткою. Прирятувавши його, я переконав Леді, що монети герцога краще потратити на сторожові вежі, ніж на коштовні прикраси. Тоді вона щойно починала бути герцогиною. Тепер здавалося, що ніколи не була ніким іншим. — То ти більше не собачий хлопчик? — спитала вона, Леді усміхнувшись. — Собачий хлопчик? Вовчий чоловік, — зауважив хтось. Я обернувся, щоб побачити, хто це, але зала була заповнена вщердь і, здавалося, жодне обличчя не було повернуто в наш бік. Ніхто за нами не спостерігав. Я знизав плечима, ніби це зауваження нічого не означало, але грація, очевидячки геть його не чула. Перед від'їздом вона вручила мені знак своєї милості. Я завжди усміхаюся, згадуючи його. Маленька шпилька у формі риб'ячої кісточки. Я наказала її зробити, щоб вона мені нагадувала... Я хотіла, щоб віднині вона належала тобі. Сказала, що тепер рідко носять коштовні прикраси. Вручила мені свій дарунок на балконі темного вечора, коли вогні сторожових веж герцогства Келвар діамантами сяяли на чорному небі. Розділ 25. Оленічий замок. Замок Трейфорд на Синій ріці був однією з традиційних резиденцій правлячої родини Феру. Тут виросла королева Дизайер, і сюди ж вона поверталася щоліта зі своїм сином Регалом упродовж всього його дитинства. Місто Трейдфорд – це жвава місцевість, центр торгівлі в країні садів та збіжжя. Синя ріка, сонний і судноплавний потік, тож подорожі нею легкі та приємні. Королева Дизайер завжди наполягала, що Трейдфорд з усіх точок зору, Перевершує Оленячий замок і був би куди кращим осідком королівської родини. Дорога додому до Оленячого замку не відзначалася особливими подіями. Кетрікін під час нашого повернення мала вигляд виснаженою і втомленою, хоча й намагалася не показувати втому, та вона була помітною по колах під очима і зморшках довкола вуст. Герцог Келвар забезпечив її лектикою. Але вже коротка спроба поїздки показала, що погойдування лише викликає у неї нудоту. Тож вона з подякою повернула дарунок і далі їхала вверхи на своїй кубилі. Другої ночі в дорозі до нашого вогнища підійшла Фоксглоу і сказала Барічу, що начебто в день кілька разів бачила вовка. Баріч байдуже стинув плечима і запевнив її, що правдоподібно тварина просто цікава і нічим нам не загрожує. Після її відходу Баріч повернувся до мене і сказав – Відтепер це траплятиметься аж надто часто. Що? Вовк поблизу тебе. Фіце, стережись. Поголос пішов ще тоді, коли ти вбив тих перекованих. Довкола були сліди, а знаки на тих людях не могли бути завдані жодною зброєю. Хтось казав мені, що бачив, як у нітби в ніч битви блукав вовк. Я навіть чув дику розповідь про вовка, який після битви обернувся на чоловіка. У багнюці довкола намету королеви тієї ночі теж були сліди. На щастя для тебе, всі дуже втомилися і дуже поспішали позбутися мертвих. Було там кілька, що загинули не від людської руки. Кілька? Ха! Барічеве обличчя скривилося від гніву. Це закінчиться. Вже. Ти сильний, серце зграє, але... Ця думка розбилася, а я почув несподіваний скрик здивування із довколишніх кущів. Кілька коней зупинилися і повернули туди голови. Я сам вирічився на Баріча. Він відштовхнув Нічноокого гнівної зі значної відстані. «Тобі пощастило, що здалеку бо його сила...» Почав я попереджати Нічноокого. Баріч перевів погляд на мене. «Я ж казав, що це закінчиться. Вже!» Він несхвально на мене подивився. «Я волів би, щоб ти їхав з ручками у штанцях, аніж постійно таке виправляти при мені». Це мене ображає. Я не міг нічого сказати. Руки спільного життя навчили мене, що не варто сперечатися з ним стосовно віту. Він знав, що я пов'язаний з нічним окрем, Те, що він далі терпів мою присутність, було найбільшою можливою поступкою з його боку. Я взагалі не повинен йому нагадувати, що ми з Вовком ділимося свідомостями, тож слухняно схилив голову. Тієї ночі вперше за довгий час мої сни належали мені. Я бачив сон про Моллі. Вона знову носила червоні спідниці. Присіла навпочепки на пляжі, відрізала ножем від каменів скойки і їла їх сирими. Глянула на мене і усміхнулася. Я підійшов ближче. Вона схопилася, ібо соня ж побігла від мене пляжем. Я гнався за нею, але вона мчала, як ніколи. Не бігла, а летіла. Волосся падало їй на спину, а коли я гукнув, щоб почекала, вона лише розсміялася. Я прокинувся, дивно задоволений тим, що вона мене перегнала, і все ще вдихаючи відчути у вісні запах лаванди. Ми чекали, що в Оленічому замку нас урочисто привітають. З огляду на погоду кораблі мали нас випередити і сповістити про нашу перемогу, тож ми не здивувалися, побачивши, що загін регелової варти виїжджає нам на зустріч. Дивно було лише те, що, побачивши нас, вони далі їхали вверхи. Ніхто не крикнув, не змахнув рукою вітаючись. Натомість наблизилися до нас тихо, спокійно, як привиди. Думаю, що ми з Барічем одночасно побачили паличку в руках їхнього поводаря. Маленький полірований жезл, що сповіщав про серйозні новини. Баріч повернувся до мене, і ми разом дивилися, як вони наближаються. На його обличчі був написаний страх. «Король Шерд помер?» – тихо припустив він. «Я не відчув здивування, лише внутрішню порожнечу втрати». Переляканий хлопець усередині мене зойкнув, бо ніхто тепер не стояв між мною і Регалом. Інша частина моєї свідомості міркувала, як би це було називати його дідом, а не моїм королем. Але ця егоїстична думка була дрібною порівняно з тим, що це означало для мене, як для людини короля. Шрюд мене сформував, зробив тим, ким я був, на добро чи зло. Одного дня він забажав життя у мене хлопчика, що грався під столом у великій залі, та поставив на ньому свій знак. Він вирішив, що я повинен читати і писати, вміти володіти мечем чи розпізнавати отрути. Мені здавалося, що з його відходом я мушу взяти на себе відповідальність за власні вченки. Це була дивна тривожна думка. Усі вже усвідомили значення предмету в руці поведеря. Ми зупинилися посеред дороги. Охоронці Кетрікін розступилися, наче завіса, пропускаючи його до неї. Запанувала страшна тиша. Коли він подав їй жезл, а потім маленький сувій, Червоний віск печатки відірвався під її нігтями. Я дивився, як він падає на болотисну дорогу. Вона повільно розгорнула Сувій і прочитала його. Під час цього читання щось у ній померло. Рука без сили опустилася, слідом за воском упав Сувій, річ, якої Кетрікін ніколи більше не захоче бачити. Вона не зумліла і не скрикнула, її очі дивилися кудись далеко, вона легко поклала руку на живіт. Із цього жесту я зрозумів, що це не Шрюд помер, а Веріті. Я потягнувся до нього. Десь, напевне, що десь маленький клубочок у середині мене, іскра зв'язку, то не нитка? Ні. Я навіть не знав, коли зник цей зв'язок. Згадав, що під час кожної битви міг його загубити. Це не допомогло. Ще згадав те дивне відчуття з ночі битви. Мені здавалося, що я чув голос Верті, як він вигукував, віддаючи накази, що не мали сенсу. Не міг згадати жодного окремого його слова. Але тепер мені здавалося, що це були бойові накази, накази розсипатися, шукати захисту чи... Але я не міг достаменно згадати. Глянув на Барича і побачив у його очах питання. Мені довелося знизати плечима. «Не знаю», – тихо сказав я. Його брови зморщилися, коли він це обдумував. Королева в очікуванні Кетрікін нерухомо сиділа на коні. Ніхто не вирухнувся, щоб її торкнутися, ніхто не озвався ні словом. Я глянув на Барича, подивився йому в очі, побачив там безнадію та приреченість. Він уже вдруге бачив, як король в очікуванні гинув, так і не зійшовши на престол. Після довгої тиші Кетрікін повернулася в сідлі. Оглянула свою варту солдатів-вершників, які її супроводжували. «Принц Регал отримав звістку, що король в очікуванні верить мертвий». Вона не підвищила голосу, але всі почули її виразні слова. «Радість щезла». Тріумф, що сяяло у багатьох очах, погас. Вона дала всім кілька хвилин, щоб це збагнути. Тоді підігнала коня, і ми слідом за нею в'їхали до Оленічого замку. Ми проминули ворота без жодних перепон. Коли приїжджали, солдати, що несли вахту, дивилися на нас. Один коротко відсалютував королеві. Вона цього не помітила. Похмурий вираз обличчя Барича ще поглибився, але він не сказав нічого. На замковому дворі все йшло, як у звичайний день. Стайні челядники підійшли забрати коней, і тим часом, як інші слуги та решта людей, твердині, займалися своїми повсякденними справами. Чомусь ця буденність ударила по моїх нервах, наче камінь. Веріті мертвий. Здавалося неможливим, щоб життя далі йшло звичним буденним трибом. Баріч допоміг Кетрікін спішитись, і королеву одразу ж оточила громадка її дам. Якась моя частина помітила вираз обличчя Фоксклів, коли Катрікін метушливо повели придворні дами, бідкаючись, який втомлений вигляд вона має, розпитуючи, як вона почувається, висловлюючи співчуття, жаль і смуток. На обличчі капітана королівської варти промайнула тінь заздрості. Фоксглов була лише солдатом, що присяглася захищати свою королеву. Цієї миті не могла піти за нею до твердині, хай як турбувалася за неї. Зараз Кетрікін була під опікою своїх дам. Я, однак, знав, що сьогодні вночі Баріч не сам стоятиме на чатах під дверима королеви. Опікунче бурмотіння дам довкола Кетрікін дало мені змогу зрозуміти, що поголос про її вагітність уже розійшовся. Я міркував, чи дістався він регла, і чудово розумів, що певні чутки кружляни майже тільки між жінками, перш ніж стати загальновідомими. Раптом мені дуже захотілося довідатися, чи Регал знає, що Кетрикин носить спадкоємця при столу. Я вручив вішки Сашки, Гензові подякував йому і пообіцяв, що пізніше все розповім. Але коли повернув у бік твердині, то рука Баріча лягла на моє плече. На два слова, зараз. Інколи він ставився до мене так, наче б я був принцем, а інколи чимось нижчим застаєного хлопця. Генс із легкою посмішкою повернув мені Сашчині вішки і зник, щоб оглянути інших тварин. Я пішов за Барічем, що повів Руді до стайні. Він же без проблем знайшов порожнє стіло для Руді поблизу постійного місця Сашки. Аж надто багато загородок світило пусткою. Ми обидва почали методично чистити та опоряджувати своїх коней. Ця звична робота, вигляд коня, те, що Баріч опрацював поруч зі мною, діяли заспокійливо. На нашому кінці стайні було відносно тихо, але він чекав, щоб нікого не було поблизу, перш ніж спитати. «Це правда?» «Я досі до мене не знаю, мій зв'язок з ним зник. Ослаб ще перед тим, як ми вирушили до затишної бухти, а в мене завжди були проблеми з підтримуванням зв'язку під час битви. Веріті казав, наче я ставлю такий сильний захист від довколишніх людей, що закриваюся від нього». «Я геть цього не розумію, але знав про цю проблему». «Ти певний, що саме тоді його загубив?» І я розповів йому про неясне відчуття Веріті під час битви і можливість того, що саме тоді його було атаковано. Баріч нетерпляче кивнув. «А ти не можеш поскілити до нього тепер, коли все спокійно? Відновити зв'язок?» Я трохи почекав, намагаючись подолати власний вичай. «Ні, не можу. Я не маю такого скілу». Баріч насупився. Дивись, ми знаємо, що останнім часом звістки не доходять. Звідки нам знати, чи це не вигадка? Я гадаю, що ми її не знаємо, хоча тяжко повірити, щоб навіть регал насмілився запевняти про смерть Веріті, якщо він живий. Я не вірю, що може бути річ, на яку він не здатний, тихо сказав Баріч. Я відірвався від зчищання болота з Сашки. Барич сперся на дверці загородки Руді, втупившись у доличинь. Сиве пасма в його волосі було живим нагадуванням про те, наскільки безжальним може бути регол. Він наказав убити Баріча так безтурботно, як можна було бляснути набридливу муху. І, здавалося, ніколи особливо не переймався тим, що Баріч залишився живим. Принц не боявся помсти з боку стайнічого чи бастарда. Так, а що б він сказав, якби Вереті повернувся? тихо спитав я. Коли б він був королем, то знав би, що Веріті Вереті ніколи не повернеться. Той, хто сидить на престолі шести герцогств, може позбутися людей, які йому заважають. Беріч не дивився в мій бік, кажучи це, а я намагався, щоб цей укус мене не дістався. Він мав рацію. Я не сумнівався, що коли б Регал здобув владу, то знайдуться готові виконувати його накази. Можливо, що кілька таких готових уже є. Ця думка пройняла мене дивним холодом». Якщо нам потрібний безсумнівний доказ того, що Вереті живий, то єдиний вихід це послати когось, хто б його знайшов і повернувся зі звістками про нього, виклав я, барюч, у свої міркування. Навіть за умови, що посланець виживе, це і так триватиме надто довго. Коли Регал матиме владу, слово посланця буде для нього нічим. Той, що принесе ці звістки, не відважиться промовити їх у голос. Нам потрібен доказ, що Вереті живий. Доказ, який прийме король Шрюд, і він нам потрібен раніше, ніж Регал здобуде владу. Бо він не був би довго королем в очікуванні. Король Шрюд і дитина Кетрікін далі стоять між ними троном, запротестував я. Це місце виявилося згубним для дорослих і сильних мужчин. Сумніваюся, щоб старий хворий чоловік чи ненароджена дитина мали більше щастя. Баріч труснув головою і тимчасово облишив цю думку. Так, ти не можеш до нього скинути. Хто може? Будь-хто з групи. Ха, я жодному з них не вірю. Король Шрюд міг би, невпевнено припустив я, якби взяв мене під силу. Навіть якщо твій зв'язок із двері розірвано, пильно глянув на мене Баріч. Я знизав плечима і хитнув головою. Не знаю, тому я й казав, міг би. Баріч востанє провів рукою по свіжо вигладжений шерсті Руді. Слід це спробувати, рішуче сказав він. «Що швидше, то краще. Не можемо дозволити, щоб Кетрікін страждала і тужила без причини. Вона може втратити дитину». Баріч зітхнув і глянув на мене. «Іди відпочинь. Запланую на цей вечір відвідати короля. Коли я побачу, як ти до нього входиш, то подбаю, щоб знайшлися свідки того, про що довідається король Шлюд». «Барічу!» – запротестував я. «Тут надто багато невпевненостей». Навіть не знаю, чи цього вечора король прокинеться, чи зможе скілити, чи схоче це зробити, якщо я його попрошу. І якщо ми це зробимо, Регал і всі інші знатимуть, що я людина короля в сенсі скілу і... Даруй, хлопче, промовив раптом Баріч майже жорстоко. Тут на кону стоїть куди більше, ніж твій добробут. Не те, щоб я цілковито про тебе не дбав. Але, на мою думку, ти будеш у більшій безпеці, якщо Регал знатиме, що ти можеш скілити, а всі знатимуть, що Вереті живий, ніж коли б усі вірили, що Вереті мертвий, а Регал зміркував, що саме пора тебе позбутися. Ми мусимо спробувати сьогодні ввечері. Можливо, не досягнемо успіху, але спробувати мусимо. Сподіваюся, ти зможеш десь роздобути ельфійської кори, буркнув я до нього. Що, ти вже втягнувся? Будь обережним, але потім усміхнувся. «Я певний, що трохи зумію». Я всміхнувся у відповідь, а тоді відчув шок. Не вірив, що і мертвий. У цьому я зізнався собі тією усмішкою. Не вірив, що мій король в очікуванні мертвий. І мав стати перед принцем Регалом віч-навіч та довести це. Єдиним, що дало б мені більше задоволення, була б змога вчинити те саме з сокирою в руках. Поки що. «Зроби мені одну послугу», – попросив я барича. «Яку?» – обережно спитав він. «Будь дуже обережним. Я завжди такий. Дивись, і ти теж». Я кивнув, а тоді тихо стояв, почуваючись незручно. Замить Баріч зітхнув і сказав. «Ну, давай уже. Якби я побачив Молі, то що їй передати?» Я похитав головою. «Лише те, що я за нею сумую. Що ж іще я можу їй сказати? Нічого іншого запропонувати не можу». Він дивно на мене глянув. Зі співчуттям, але без фальшивої розради. «Я дам їй знати», – пообіцяв він. Я вийшов зі стайні, відчувши себе дорослішим. Чи перестану колись мірити себе тим, як до мене ставиться баріч? Я пішов просто на кухню, щоб з'їсти щось, а тоді відпочити, як порадив мені баріч. Вартівня була переповнена солдатами, які повернулися з походу і розповідали тим, хто залишився вдома у всілякій історії, поглинаючи при цьому душинину з хлібом. Я сподівався цього і мав намір прихопити харчі з собою та принести їх до своєї кімнати. Але в кухні всюди булькотіли горщики, росло тісто на хліб, а м'ясо оберталося на рожнах. Кокон на челі цікла, мішала і квапливо сновигала туди-сюди. «Що, цього вечора свято?» – дурновато спитав я. Кухарка Сара обернулася до мене. «О, віце, ти повернувся живим і здоровим!» – усміхнулася, наче це мав бути комплімент. Так, звичайно, свято з нагоди перемоги в затишній бухті. Ми б тебе не занедбали. Вереті мертве, а ми все таки лаштуємо свято. Кухарка прямо на мене глянула. Якби принц Вереті був тут, чого б він хотів? Я зітхнув. Напевне, він сказав би, що слід відсвяткувати перемогу. Цей народ потребує більше надії, ніж оплакування. Точнісінько те саме принц Регал пояснив мені сьогодні вранці, знову заходилося натирати оленячиного пренощами. Звісно, ми його оплакуємо, але ти мусиш зрозуміти, Фіце. Він нас покинув, а Регал залишився з нами. Залишився тут, щоб опікуватися королем і дбати про збережжя найкраще, як може. Вереті не стало, але Регал далі з нами. Затишна бухта не потрапила до рук піратів. Я прикусив язика і почекав, доки мене хвиля гніву. Затишна бухта не потрапила до рук піратів, бо Регал залишився тут, щоб нас охороняти». Я хотів упевнитися, що кухарка якось пов'язує це між собою, а не просто сказала ці фрази одна за одною. Вона кивнула головою, далі натираючи м'ясо. І я занюхав товчену шальвію і розмарин. Це саме те, чого ми завжди потребували. Одразу ж послано солдатів. Скілення добре, але що доброго в тому, аби знати, що відбувається, проте нічого не робити. Веріті завжди висилав військові кораблі. І вони ніколи не встигали вчасно. Вона повернулася до мене, витираючи руки фартухом. «Ой, я знаю, хлопче, що ти його обожнював. Наш принц Вереті був добросердою людиною і довів себе до смерті, намагаючись нас оборонити. Я нічого не кажу проти мертвих. Кажу тільки те, що скілення і гонитва за старішинами не допоможуть проти червоних кораблів. Те, що зробив принц Регал, пославши солдатів у кораблі, тільки-но про це почув. Це те, чого ми завжди потребували. Можливо, з принцем Регалом на чолі ми якось тут виживемо». «А що з королем Шрюдом?» – тихо спитав я. Вона неправильно зрозуміла моє питання. Показала цим, що насправді думає. О, так добре, як це можливо. Навіть сьогодні ввечері прийде на свято, хоч на хвилинку. Бідний чоловік, він дуже мучиться. Бідний, бідний чоловік». «Мертвий чоловік». Саме це вона й сказала. Короля більше немає. Шрюд був для них бідним, бідним чоловіком. Цього регал і добивався. «Як ти думаєш, наша королева буде на святі?» – спитав я. Зрештою, вона щойно почула про смерть свого чоловіка і короля? «О, думаю, вона буде», – кивнула головою Сара. З глухим звуком перевернула ногу на другий бік і почала нашпиговувати її зіллям. «Я чула, що вона сказала, наче при надії». Голос кухарки звучав скептично. «Вона хоче оголосити це сьогодні ввечері». «Ти сумніваєшся, що вона при надії?» – відверто спитав я. Кухарка не образилася. Ні, я не сумніваюся, що вона вагітна, раз уже так каже. От тільки якось воно дивно, що вона це сказала після звіски про смерть не перед нею. І що з того? Ну, дехто міркуватиме. Про що міркуватиме? – холодно спитав я. Кухарка стрільнула в мене поглядом, і я прокляв власну нестриманість. Не хотів затулити її рот, а навпаки, хотів почути геть усі плітки. Ну, вона завагалася, але не могла протистояти спокусі. Завжди так міркують, якщо жінка заходить у тяж, а тоді після від'їзду чоловіка раптом оголошує, що вагітна від нього. Вона озирнулася довкола, придивляючись, чи хтось інший не чує. Здавалося, що всі зайняті своїми справами, але я не сумніваюся, що кілька пар вух нашорошилися і прислухаються до нас. Чому тепер? Так зненацька? А якщо вона знала про вагітність, то про що думала, що ночі посеред ночі просто вбій? Це дивна поведінка, як для королеви, що носить спадкоємця престолу. Ну що ж, я намагався говорити, як могла гідніше. Припускаю, як дитина народиться, буде видно, коли її зачату. Хто схоче полічити місяці на пальцях, зможе це зробити. Крім того, я позмовницький схилився. І я чув, що деякі дами знали про це ще перед її від'їздом. Леді Пейшенс, наприклад, і її служниця Лейсі. Я мусив зробити так, аби Пейшенс похвалилася тим, що дізналася першою, а Лейсі розголосили це слугам. «А, ці?» Несхвальний тон Сари розвіяв мої надії на легку перемогу. «Що ж, Фіце, не ображайся, але вона інколи може бути трохи намахана. Лейсі? О, так, Лейсі. статечна особа, але вона мало розмовляє і не хоче слухати того, що кажуть інші». «Але ж...» Я усміхнувся і підморгнув їй. «Я сам від них почув. І ще задовго до того, як ми виїхали до затишної бухти. Я схилився ще ближче до неї. «Розпитай про це». Поб'юся об заклад, ти довідишся, що королева Кетрікін пила чай з малинового листя від ранкової нодоти. Перевіри, побачиш, чи я маю рацію. Ставлю шматок срібла. Шматок срібла? О, наче я можу ним розкидатися. Але спитаю, Фіце, так? А тобі сором, що ти не поділився зі мною такою пишною чуткою? Хоча я все тобі кажу. Ну гаразд, я ще щось для тебе маю. Королева Кетрікін не єдина чекає дитини. Ого, а хто ще? Я усміхнувся. А от цього я не можу тобі сказати, але ти будеш однією з перших, хто про це довідається. Я гадки не мав, хто з жінок твердині може бути при надії, але не сумнівався, що якась така знайдеться або ж завагітніє вчасно, аби підтвердити мої слова. Мені необхідні були добрі стосунки з кухаркою, якщо я сподіваюся і далі дізнаватися від неї про всі придворні чутки. Вона здогадливо кивнула головою, а я їй підморгнув. Вона закінчилася тією ногою. «Гей, Доде, ходи насюди, візьми це і підвізь на гаках для м'яса над великим вогнем. На найвищих гаках. Я хочу, щоб вона спеклася, а не згоріла. Давай рухом. Кеттл? Де молоко, про яке я тебе просила?» Перш ніж забратися до своєї кімнати, я вхопив хліба та яблук. Проста пожива, але такому голодному, як я, і вона за щастя. Пішов просто до себе. Вмився, попоїв і ліг перепочити. Може, я не мав особливих шансів потрапити цього вечора до короля, але під час свята хотів би бути настільки готовим, наскільки це можливо. Ще думав, чи варто піти до Кетрікіна, попросити її не оплакувати Вереті передчасно. Але знав, що її дами не пропустять вуха жодного зверненого до неї слова, навіть найтихішого. А якщо я помиляюся? Ні. Коли я зумію довести, що Веріті ще живий, то зразу ж їй скажу. Пізніше я прокинувся, від в двері. Якусь миті лежав нерухомо, непевний, чи мені не причулося, а тоді встав, відсунув засув і прочинив двері. За ними стояв блазень. Не знаю, що мене більше здивувало, чи те, що він постукав, замість по своєму впоратися з засувом, чи те, як був одягнений. Я намагався на нього не витріщатися. Він чемно вклонився, а тоді війшов до кімнати, зачинивши за собою двері. Засунув усі засуви, а потім вийшов на середину кімнати і простяг руки. Поволі обертався, щоб можна було ним помилуватися. – Добре? – Не схоже на тебе, – відверто сказав я. – Бо я цього і не хочу. Він обтягнув свій каптан, потяг за рукави, щоб краще показати не лише їхнє гаптування, а й розтини, під якими видно було розкішно тканину нижніх рукавів. Зняв капелюха, розпушив плюмаж на ньому і знову вдягнув на своє безбарвне волосся. Кольори мінилися від найглибшого індиго до найяснішої лазурі, а біле блазне обличчя над цим усім нагадувало обчищене яйце. «Блазні вже не в моді!» Я поволі сів на ліжко. «Це Регал так тебе вбрав?» – тихо сказав я. «Та ні. Він забезпечив мене одягом, звичайно, але я вбрався сам. Якщо вже блазні не в моді, то подумай, яким низьким був би стан блазного лакея». «А як із королем Шрюдом? Він теж не в моді?» – кисло спитав я. «Вже не модно займатися королем шарюдом, відповів він. Підплигнув тоді, зупинився і з гідністю випрямився, як пристала на його нове обрання, і обійшов довкола кімнати. «Сьогодні ввечері я сидітиму за принцевим столом і променітиму радістю і дотипом. Як думаєш, чи добре це зроблено?» «Краще подалі від мене», – похмуре сказав я. «Тобі геть байдуже, що верить і мертвий». «А тобі байдуже до квітів, що цвітуть під літнім сонцем». «Блазня на дворі зима. Це перше таке ж правдиве, як і друге. Повір мені. Зненацька Блазень завмер. Я прийшов попросити в тебе ласки, якщо ти можеш у це повірити. Це друге таке ж легке, як і перше. Що саме? Не вбивай мого короля заради своїх власних амбіцій. Я з жахом глянув на нього. Я ніколи не вбив би мого короля. Як ти смієш це казати? О, цими днями я багато чого смію. Блазень заклав руки за спину і почав походжати кімнатою. Своїм елегантним одягом та незвичними позами він мене перелякав. Так, наче в його тіло вселився хтось інший, кого я зовсім не знав. «Навіть якби король убив твою матір?» У мене зійнялося страшне болісне відчуття. «Що ти хочеш цим сказати?» – прожепотів я. Блазень крутнувся, почувши біль у моєму голосі. «Ні, ні, ти геть неправильно мене зрозумів!» Це пролунало щиро, і на мить я знову побачив свого друга. «Але...» Продовжував він тихішим майже таємничим тоном. «Якби ти повірив, що король убив твою матір, твою дорогоцінну, люблячу, поблажливу матір, він її вбив і назавжди відібрав у тебе. Як, гадаєш, міг би ти його вбити?» Я так довго був сліпим, що мені потрібен був з якийсь час, аби прозріти. Знав, що Регал вірив, наче його матір отруїли. Знав, що це було однією з причин його ненависті до мене і Леді Тайм. Принц вірив, що ми спільно скоїли вбивство. За наказом короля. Я знав, що це все брехня. Королева дизайра отруїлася сама. Вона надто любила хмільні трунки і зілля, що проганяє сум. Коли неспроможна була здобути владу, котра, на її думку, належала їй по праву, то знайшла забуття у цих задоволеннях. Шрюд кілька разів намагався її втримати. Просив навіть учеї даліки та настоянки, які могли б вгамувати цей її потяг. Ніщо не допомогло. Це правда, що королева дизайра отруїна. Але ніхто, крім неї самої, отрути їй не давав. Я завжди це знав. І знаючи це все, не взяв до уваги ненависті, що розрослася в серці розбещеного сина, раптово позбавленого матері. Чи міг регалубити за таке? Звичайно, що міг. Чи запрагнув би поставити шість герцогств на край прірви заради помсти? Чому би і ні. Він ніколи не переймався прибережними герцогствами. Реголове серце належало внутрішнім герцогством, вірним його матері, яка там народилася і заросла. Якби королева Дезаер не побралася з королем Шрюдом, вона б засталася герцогинею феро. Інколи перебуваючи під впливом вина і дурманного зілля, вона безпардонно запевняла, що заставшись герцогинею, мала б більшу владу. Достатньо би переконати Ферроу і Тілт об'єднатися, визнавши її королевою, і злегковажити вірність шести герцогством. Гален, майстер скілу і позашлюбний син королеви дизайр, розпалював ненависть регала разом зі своєю власною. Чи була його ненависть достатньою, щоб підпорядкувати свою групу скілу регаловій помсті? Мені це здавалося жахливою зрадою, але я виявив, що не вважаю таки неможливим. Перековані, зґвалтовані жінки, осиротілі діти, цілі селища, знищені через помсту принцика за уявний злочин. Це мене вразило, але сходилося посували, як віку до труни. «Гадаю, що теперішній герцог Ферроу мав би подбати про своє здоров'я», – озвався я. «Він поділяє пристрасть своєї старшої сестри до міцного вина і дурманного зілля. Якщо матиме цього вдосталь і не дбатиме ні про що інше, то, гадаю, житиме довго». «Можливо, король Шлюд міг би», – обережно пропустив я. Обличчям блазня пробіг спазм болю. «Сумніваюся, що йому зосталося довге життя», – тихо сказав він. Але цей залишок міг би бути легким, а не затьмареним коровопролиттям і насильством. Думаєш, до цього дійде? Хто знає, що здійметься з дна казана, якщо його помішати? Зненацька підійшов до моїх дверей і поклав руку на засов. Саме цього я в тебе і прошу, тихо сказав він. Не вимішуй, сер, ложко. Дозволь речам заспокоїтися. Я не можу. Він притис чоло до одвірка геть неблазненським жестом. Тоді ти будеш смертю королів. Гіркі тихі слова. «Ти знаєш, хто я? Я тобі розповідав. Я тобі розповідав, чому я тут. Кінець династії провісників був один із поворотних пунктів. Кетрікін виношує спадкоємця. Династія продовжиться. Це було необхідним. Чи не можна дати старому чоловікові спокійно померти?» «Регал не дозволить цьому спадкоємцю народитися», відверто сказав я. Навіть блазень здивовано розширив очі, почувши такий прямий вислів з моїх уст. Це дитя не дійде до влади без королівської руки, яка б його охороняла. Руки Шрюда чи Веріті? Ти не вважаєш, що Веріті мертвий. Ти сам щойно майже це сказав. То невже ти дозволиш Кетрікін страждати, вірячи цьому? Ти дозволиш шестигерцогством загинути серед кровопоролиття та зруйнування? Що за благо бути спадкоємцем трону провісників, якщо цей трон лише поламане крісло у спаланій залі? Ромена блазня опустилися. «Я тисячі перехрість!» – тихо промовив він. Деякі виразні і чіткі, інші тіні поміж тінями. Деякі майже не уникні, щоб їх змінити, потрібна була або б могутня армія, або величезна зараза, інші сповиті туманом, а я не знаю, які дороги ведуть до них і куди саме. Ти мене затуманюєш, бастарди. Тисячократно розмножуєш можливі майбуття вже самим фактом свого існування. Змінювач, каталізатор. З деяких таких туманів виходять найчорніші, покручені нитки прокляття, а з інших – сяюча золота пряжа. Схоже, що всі вони ведуть або у прірви, або на вершини. Я прагну серединою дороги, прагну простої смерті для господаря, що був добрим до химерного глузливого слуги. Він не робив мені жодних інших докарів. Відсунув засуви і тихо вийшов. Через багате вбрання і обережну ходу здавався мені деформованим. Його попередні пістряві шати та постійні вистриби ніколи не справляли такого враження. Я безшумно зачинив двері і сперся на них, наче міг так прогнати майбутнє. Я дуже старанно приготувався до вечірнього бенкету. Натягнувши нарешті найновішу одежу, яку зшила мені майстриня Гесті, виглядав майже так само добре, як і блазний. Я вирішив не поспішати, з трауром заверити і навіть не вдавати жалоби. Коли спускався сходами, мені здавалося, що цього вечора більшість твердині збираються у великій залі. Очевидно, покликано всіх і значних людей і поспільства. Я опинився за одним столом із барячем, гензом та іншими стаяними челядниками. Це було найскромніше приділене мені місце, відколи король Шрюду взяв мене під своє крило. А все-таки ця компанія подобалася мені куди більше, ніж за вищими столами. Довколо почесних столів у великій залі сиділи мало мені люди, герцоги та заїжджа шляхта переважно стілту і ферроу. Звичайно, інколи траплялися знайомі обличчя. Пейшенс сиділа майже там, де їй належало за рангом, а Лейсі за столом переді мною. Ніде не видно було і сліду Моллі. Зрідка траплялися мешканці Бакіпа, все люди з добрим становищем, а більшість з них сиділа вище, ніж можна було сподіватися. Війшов король, спираючись на плече пишно перерядженого блазня, а слідом за ним Катрікін. Її вигляд мене вразив. Вдягла просту мяну коричневу сукню, а волосся обрізала на знак жалоби. Те, що зосталося, було недовшим, ніж ширина долоні. І, втративши свою багату вагу, стирчало довкола обличчя, як пух кульбаби. Здавалося, що разом із довжиною з нього зрізаний колір, і воно стало так само блідим, як у блазня. Я звик до тяжкого золотого плетева її кіз, тож тепер голова королеви видавалася дивно маленькою на широких плечах. Блідо-блакитні очі теж мали незвичний вигляд через почервонілі повіки. Вона не справляла враження королеви в жалобі. Радше скидалася на новий різновид придворного блазня. Я не бачив у ній нічого з моєї королеви, нічого з Гетрікін у своєму саду, нічого з босоного войовниці, що танцювала з мечем. Я бачив лише жінку-чужинку, яка знову зосталася самотньою. На противагу їй Регал був одягнений так розкішно, наче вибрався на зальоти, а рухався, як ловчий кіт. Видовище, свідком якого я був того вечора, було так спритно сплановане і старанно розігране, як ляльковий спектакль. Був тут король шлют, тремтячий худий, він кивав головою над своїм обідом, або ж, усміхаючись, вів неясну розмову, ні до кого зосібно не звертаючись. Була королева в очікуванні, неусміхнута, тиха і сумна ледь торкалася їжі. Головував над усіма регол, сумлінний син, що сидів поруч із підупалим батьком, а біля нього розкішно вдягнений блазень. Він раз у раз докидав до реголових слів свої дотипи, завдяки чому принцова мова здавалася блискучішою, ніж була насправді. Решту високого столу займали герцоги герцогиня Феро. Герцоги, герцогиня Тілту та їхні теперішні улюбленці зменшує шляхти цих герцогств. Герцогства Бернз, Ріпон і Шокс узагалі не представлено. Після того, як внесено М'ясово, було піднято два тости за регала. Перший з них виголосив герцог Голдер, державець із Ферроу, велемовно прославляв принца, називаючи його оборонцем королівства та вихваляючи швидкість його дій у затишній бухті. Серед усіх цих похвал прозвучала ще одна – за мужність при ухваленні рішень, необхідних для вищого блага шести герцогств. На цьому місці я нашорошив вуха. Проте все це було якимось неясним вітання та величання, але жодного певного слова, що ж достеменно вирішив регал. Коли б ця промова тривала довше, то перетворилася б на панегірік на початку тосту Катрікін випросталася і недовірливо глянула на регала. Очевидно, не могла повірити, що він спокійно киватиме головою та усміхатиметься, вислуховуючи незаслужені похвали. Якщо хтось, окрім мене, помітив вираз обличчя Кетрікін, то нічого з цього приводу не сказав. Другий тост, який слід було здогадатися, проголосив герцог Хрем і Стілту. Він запропонував випити за пам'ять короля в очікуванні Вереті. Це начебто було похвалою, але зверхньою. Герцог говорив про все, що Вереті намагався зробити, що планував, про що мріяв і чого бажав. Усі його здобутки звалено в реголову тарілку, і до цього мало що можна було додати. Катрікін хоч це і здавалося неможливим, що далі, то більше блідла, а вираз її вуст ставав усе гіркішим. Я думаю, що коли герцог Грем закінчив, вона вже от-от мала встати і заговорити сама, але тут майже квапливо підвівся регал, здіймаючи свій щойно наповнений келих. Подав усім знак замовкнути, а за тим простяг у бік королеви. Цього вечора надто багато було сказано про мене, а надто мала про нашу найпрекраснішу королеву в очікуванні Катрікін. Повернувшись додому, вона довідалася про свою тяжку втрату і поринула в тугу. Не думаю, однак, що мій покійний брат Вереті бажав туги з приводу своєї смерті, туги, яка б затьмарила усе, чого заслуговують здобутки його пані. Попри їй стан, знайома посмішка на реголовому обличчі була небезпечно близькою до глузування. Вирішила заради свого прийомного королівства ризикнути і протиставитися червоним кораблям. Без сумніву, багато піратів загинуло від її доблесного меча, не вагаючись, скажу, що наших солдатів надихнув вигляд королева, яка твердо вирішила битися від їхнього імені, незважаючи на те, чим ризикувала. На щоках Кетрікінг з'явилися дві дуже червоні плями. Регал вів далі, а його промова затьмарювала опис вчинків Кетрікін своєю зверхньою улесливістю. Нещирість його фраз якимось робом звела її подвиг до рівня показухи. Я даремно шукав очима при високому столі когось, хто б її захистив. Якби я встав зі свого місця для простолюду та підняв голос проти регала, то це виглядало б майже глузуванням. Кетрікін, ніколи не певна свого місця при чоловіковому дворі, а тепер позбавлена його підтримки, геть знітилася. У реголовому викладі її вчинки здавалися сумнівними і легковажними, ані сміливими й рішучими. Я бачив, як вона зацепеніла, і знав, що сама вона нічого про себе не скаже. Трапеза відновилася, а принижена королева відповідала похмурим мовчанням на непевні спроби короля Шрюда, що сидів поруч із нею, завести розмову. Та найгірше було ще попереду. Під кінець трапези Регал знову закликав до тиші. Пообіцяв зібраним, що по гостині виступатимуть менестрелі та лялькарі, але тим часом попросив їх потерпіти, доки він скаже ще одну єдину річ. Після багатьох серйозних роздумів і великих нарад, він із великою нехідтю усвідомив те, що лише підтвердив напад на затишну бухту. Сам Оленячий замок не був уже таким безпечним місцем, як колись. І вже, напевне, він не був належним місцем для людини зі слабким здоров'ям. Тож ухвалено рішення, що король Шрюд, король підняв голову і закліпав очима, почувши своє ім'я, вирушить у глибину Суходолу, щоб безпечно проживати у Трейфорді на Синій ріці поки стан його здоров'я не поліпшиться. Тут Регал зробив паузу, щоб гойно подякувати герцогу Голдену з Ферроу за удоступлення замку Трейдфорд-королівській родині. Ще додав, що він дуже щасливий, бо тепер легко буде дістатися до головних замків Ферроу Тілту, адже йому хочеться мати добрий зв'язок із цими найвірнішими герцогами, які останніми часами нерідко мусили подорожувати так далеко, аби допомогти йому за цих неспокійних, ох яких неспокійних обставин. Регал із приємністю перенесе королівський двір до тих, кому раніше доводилося долати далеку дорогу, щоб утішатися придворним життям. Тут він зупинився, приймаючи їхні подячні ківки і схвальне гудіння. Коли ж знову підняв руку, вони слухняно замовкли. Він просив, ні, благав королеву в очікуванні приєднатися до короля Шрюда і вирушити разом з ним. Вона була б там у більшій безпеці, знайшла б там більше вигоди, бо замок Трейдфорд – Збудована як діма, не як фортецю. Це дозволило б думкам її підданих заспокоїтися певністю, що їхній майбутній дідич та його мати під доброю опікою і далеко від небезпечного узбережжя. Обіцяв, що буде докладено всіх старань, аби вона почувалася як удома. Обіцяв, що там буде веселий двір, багато меблів та оздоб буде перевезено з Трейтфорда до Оленячого замку, коли туди вирушить король, щоб зробити переселення менш клопітким для нього. З обличчя Регала не сходила посмішка, тим часом, як він звів свого батька до становища старого ідіота, а катрікін до рівня племінної кобили. Отож, знову зважився зробити паузу, щоб почути її згоду зі своєю долею. «Я не можу!» – з великою гідністю промовила вона. Оленячий замок – це місце, де мене залишив мій пан Веріті, і перш ніж це зробити, віддав його під мою опіку. Тут я залишуся. Тут народиться моя дитина». Регал відвернув голову, начебто для того, щоб приховати від неї посмішку, але насправді тому, щоб краще показати її зібранню. Оленічий замок добре стерегтимуть, мій леді королево. Мій власний кузен Лорд Брайт, спадкоємець Ферроу, виявив зацікавленість у перейнятті його оборони. Також на місці застанеться весь гарнізон, бо у Третфорді він не знадобиться. Сумніваюся, щоб йому усім була потрібна допомога однієї жінки, до того ж обтяженої спідницями і напучнявілим черевом. Регет, що вибухнув після цих слів, мене шокував. Це було простацьке зауваження, дотип, більше гідний корчемного молодця, ніж принца у власній твердині. Воно нагадало мені не що інше, як королеву дизайр у її найгіршому стані, розпалену вином і зіллям. І все-таки за високим столом сміялися, а за нижчими столами до веселунів приєднався ще дехто. Регалова чарівність та влаштовані ним розваги добре йому послужили. Хай яких образ він завдав, хай які буфанади влаштовував цього вечора. Його прихвостні сиділи та приймали це разом зі ставами і вином, які поглинали за його столом. Кетрікін, здавалося, цілковито відібрало мову. Вона саме вставала і збиралася вийти за столу, але тут король простяг до неї хистку руку. «Прошу, моя люба», – сказав він, а його тремтячий голос було аж надто добре чути. «Не залишай мене. Я хочу, щоб ти була зі мною». «Ви бачите, що таким є бажання вашого короля?» – поспішив сказати її Регал, І сумніваюся, щоб навіть він зумів віддати належне своєму талантові за те, що король саме тоді висловив це прохання. Кідрігін неохоче знову опустилася на своє місце. Одну страшну мить, я думав, що вона залиється слізьми. Це стало би остаточним тріумфом Регала, виявивши емоційну слабкість плідної самиці. Проте замість заплакати, вона глибоко вдихнула. Повернулася до короля і тихо, але виразно промовила, взявши його за руку. «Ви, мій король, якому я присягала, мій владарю буде так, як ви бажаєте. Я вас не покину». Вона схилила голову, Регал чемно кивнув, і загальний вибух схвалення привітав її згоду. Регал ще трохи потякав, коли гамір затих, але він уже досяг своєї мети. Переважно говорив про мудрість свого рішення, про те, що оленячий замок краще оборонятиметься, не боячись за життя свого монарха, Мав навіть нахабство припустити, що коли він сам, король та королева в очікуванні покинуть чи замок, то пірати втратять до нього інтерес, бо захоплять меншу здобич, здобувши його. Це все було переливанням з пустого в порожнє, викрутасами на показ. Невдовзі після цього короля забрано і відведено до власних кімнат. Його роль у цьому спектаклі вичерпалася. Королева Кетрікін попросила пробачення і пішла разом з ним. Бенкет перетворився на Дзенькіт, Бренькіт і загальну какофонію. Викочено бочки пива та діжки гіршого вина. У кутках великої зали виступали різні менестрелі з внутрішніх герцог, з тим часом, як принц і його соратники вибрали собі за розвагу лялькову виставу, масненьку штучку, звану Спокушуванням кочмаревого сина. Я відсунув тарілку і глянув на барича. Наші очі зустрілися, і ми разом підвелися. Розділ 26. Скілення Перековані здавалися неспроможними на будь-які почуття. Вони не були злими, не черпали жодного задоволення зі своєї жорстокості чи скоєних ними злочинів. Утративши змогу будь-якого співчуття до інших людей чи будь-яких живих створінь, вони загубили здатність бути частиною суспільства. Будь-яка людина, хай яка сувора, немилосердна, нечутлива, все-таки зберігає достатньо вразливості, аби знати, що не можна постійно виставляти на показ те, як мало вона переймається іншими, і бути при цьому бажаним членом родини або сільської громади. А перековані втратили навіть уміння приховувати свою цілковиту байдужість до співгромадян. Їхні почуття не просто зникли. Вони настільки про них забули, що не могли навіть передбачити поведінку інших людей, з огляду на їхні емоційні реакції. Скілерів можна вважати протилежним краєм цього спектра. Така людина може здалеку сягнути інших та зрозуміти, про що вони думають і відчувають. Сильний скілер може накинути свої думки і почуття іншим. Ця збільшена вразливість на емоції та думки інших є надміром того, що цілковито відсутнє у перекованих. Король в очікуванні Веріті зізнався мені, що перековані, схоже, цілковито не підвладні його здібностям скілу. Це, однак, не означає, що вони нечутливі до нього. Чи не скілення Веріті притягало їх до Оленічого замку? Чи його дотик не пробудив у них голоду? Можливо, згадки про те, що вони втратили? Якщо їх з такою силою тягло крізь лід та воду завжди в напрямку Оленічого замку, то мотивація мусила бути дуже інтенсивною. Коли ж Веріті покинув Оленічий замок заради своєї місії, здавалося, що рух перекованих до Оленічого замку ослаб. Чейд Фолстар Ми дісталися дверей короля Шрюда і постукали. Відчинив Блазень. Я добре помітив, що після відходу короля Волес залишався внизу серед бенкетарів. «Впусти мене!» – тихо сказав я, коли Блазень на мене ззиркнув. «Ні!» – твердо заперечив він. Почав зачиняти двері. Я підперех плечем, а Баріч мені допоміг. Це було вперше і в останнє, коли я вдавався до сили проти блазня. Мене не тішив доказ того, що фізично був сильніший за нього. Погляд блазневих очей, коли я його подужав, був не таким, яким хотілося б бачити на обличчя друга. Король сидів біля каміна, бездумно бурмочучи. Королева в очікуванні змучено сиділа поруч із ним, а розмирі дрімала біля її ніг. Побачивши нас, Кетрікін здивована встала. «Фіцчівери?» – тихо спитала вона. Я поспіхом рушив до неї. Я багато чого мушу пояснити, а часу на це маю мало. Бо те, що повинен зробити, слід зробити зараз, цього вечора. Я ненадовго замовк, вирішуючи, як найкраще це пояснити. «Пам'ятаєте, як ви присяглися веріті?» «Звичайно», – вона глянула на мене, як на божевільного. Він використав Августа, одного з членів групи «Скілу», щоб прийти і постати перед вами у ваших думках, аби показати вам своє серце. Ви це пам'ятаєте?» Вона зашарілася. «Звичайно, що так. Але я не думала, наче хтось достеменно знає, що тоді трапилося». «Де хто знає?» Я озирнувся довкола і побачив, як Барічі з блазним прислухалися до нашої розмови, широко розплющивши очі. «Веріті скілив до вас через Августа. Він сильний скілер». Ви це знаєте, знаєте, що так він охороняє наше узбережжя. Це спадкова магія, талант династії провісників. Вереті успадкував його від свого батька, а я частково від свого. Навіщо ти це мені розповідаєш? Бо я не вірю, що Вереті мертвий. Мені казали, що свого часу король Шрюд теж мав схильний скіл. Це вже не так. Це вміння вкрала у нього хвороба, як украла ще багато чого іншого. Але якщо нам вдасться переконати його спробувати, якщо ми зуміємо спонукати його до цього, я можу дати йому свою силу, щоб його підтримати. Він міг би дістатися Веріті». «Це його вб'є», – позбавленим вираз голосом сказав Блазень. «Я чув, чого скіл вимагає від людини. У мого короля не зосталося нічого, щоб він би міг віддати». «Я так не думаю. Коли ми дістанемося Веріті, то він негайно перерве зв'язок, якщо його батькові щось загрожуватиме». Він не раз припиняв брати у мене силу, якщо боявся завдати мені шкоди. «Навіть Блазень бачить хиби твоєї логіки», – Блазень шарпнув манжет своєї нової гарної сорочки. «Якщо ти йди станешся, Веріті, звідки нам знати, що це правда, а не рудавання?» Я відкрив рота у гнівному протесті, але Блазень застережно підняв руку. «Очевидно, мій любий фіце, ми всі мусимо тобі вірити, бо ти наш друг, і в тебе на серці лише наші найкращі інтереси». Але можуть бути і інші, що сумніваються у твоїх словах і неупередженості. Його сарказм обпік мене, наче кислота, але я змусив себе стояти тихо. А якщо ти не дістанешся виріті, то що нам залишається? Вичерпаний і висушений король, якого невдовзі оголосять недієздатним? Скорботна королева, яка на додачу до всього іншого мусить питати себе, чи не оплакує чоловіка, що досі живий? Це найгірше з можливих оплакувань. Ні. Ми нічого не здобудемо, навіть якщо тобі вдасться, бо нашої віри в тебе замало, аби втримати колеса, які вже закрутилися. Якщо ж ти програєш, ми можемо багато втратити. Аж надто багато. Їхні очі втупилися в мене. Навіть у темних очах Баріча світилося питання, наче він засумнівався в мудрості того, до чого сам мене схилив. Кедрікін стояла нерухомо, намагаючись накинутися на голу кістку надії, яку я кинув до її ніг. Я пошкодував, що не знайшов часу попередньо порозмовляти з Джейдом, але навряд чи зумію ще раз зібрати в цій кімнаті усіх без волоса з регалом, зайнятим унизу. Це мусило відбутися зараз або ніколи. Я глянув на того єдиного, що не стежив за мною. Король Шрюд бездіяльно придивлявся до струбків і гри язичків полум'я у каміння. «Він залишається королем», – тихо сказав я. «Спитаймо його і дозволимо йому вирішити самому». «Це нечесно». Він не при собі! Блазень кинувся поміж нас. Став на шпиньки, щоб заглянути мені в очі. Від цих трав, якими його поять, він слухняний, як запряжений уплух кінь. Скажи йому, щоб перерізав собі горлянку, то він тільки почекає, щоб ти подав йому ножа. Ні. Голос дрижав, утратив свій тембр і силу. Ні, Блазню, аж так далеко ще не зайшло. Ми чекали неспроможні навіть дихнути, але король Шрюд нічого більше не сказав. Нарешті я повільно перетнув кімнату, присів біля нього навпочівки, намагаючись змусити його очі зустрітися з моїми. «Королю Шрюде!» – благально промовив я. Його погляд скерувався до мене, відхилився, неохоче повернувся. Нарешті він глянув на мене. «Ви чули все, про що ми розмовляли? Мій король, ви вірите, що веріт і мертвий?» Він розхилив губи, язик за ним був сірим і обложеним. Він глибоко зітхнув. "Регал", сказав мені...» що Вереті мертвий. Він мав звістку. «Звідки?» – лагідно запитав я. Він повільно похитав головою. «Посланець, я думаю». Я повернувся до інших. Це мав би принести посланець з гір, бо досі Вереті мусив бути там. Він майже дістався їх, коли баряче відіслано. Я не вірю, щоб посланець приїхав аж з гір і не затримався б, щоб передати таку звістку самий Кетрікін. Це могла бути естафета, неохоче сказав Баріч. Така подорож надто виснажлива для однієї людини та одного коня. Вершник мусив міняти коней, або ж передавати послання іншому вершнику, який їхав би далі на свіжому коні. Це останнє, здається, найімовірнішим. Можливо. Але скільки часу могла б зайняти передача такої звістки з гір? Я знаю, що Веріті був ще живим у день від'їзду герцога Бернсу. Бо тоді Шрюд використав мене, щоб з ним порозмовляти. Того вечора, коли я знепритомнів біля каміна, от що тоді сталося, блазню, Я помовчав. І я вірю, що відчував його під час битви в Нідби. Я бачив, як Баріч подумки лічив дні. Він неохоче знизав плечима. І все-таки це можливо. Якщо верітів вбито саме того дня, а звістку вислано негайно, а коні та вершники добрі, таке могло бути. Хоч і з труднощами. Я в це не вірю. Я повернувся до інших, намагаючись вселити в них надію. Не вірю, що Вереті мертвий. Затим знову глянув на короля Шивда. А ви, ви вірите, що ваш син міг померти, а ви нічого не відчули? Чиверлі, відійшов саме так, як дедалі, слабший шепіт. Батьку, сказав він у моїх думках, батьку. У кімнаті запанувала тиша. Я, сидячи навпочебки, чекав рішення мого короля. Він повільно здійняв руку, наче живучи власним життям, вона здолала невелику відстань, що нас розділяла, лягла на моє плече. Оце і все. Лише вага руки мого короля на моєму плечі. Король Шрюд легко посунувся на кріслі. Вдихнув крізь ніс. Я заплющив очі та знову занурився у чорну ріку. Ще раз постав перед обличчям доведеного до розпачу молодого чоловіка, ув'язненого в помираючому тілі короля Шрюда. Ми разом упали в стрімку течію світу. «Тут нікого немає, тут більше як нікого немає, крім нас», – самотньо прозвучав Шрюд. Я не міг знайти себе, не мав ні тіла, ні язика. Він тримав мене під собою у цій круговерті та гуркоті. Мені тяжко було навіть думати, не те, що згадати ті дрібки знання про скіл, які я засвоїв, це було, наче, спроба декламації, вивченої на пам'ять промови, коли тебе душить. Я піддався. Я цілковито піддався. Потім звідкись, наче перо на вітрі, наче танець порошинок у сонячному промінні, залунав голос Веріті, який сказав мені «Бути відкритим – це просто не бути закритим». Весь світ був лише позбавленим простору місцем, усіма речами всередині всіх інших речей. Я не сказав голос його імені, не думав про його обличчя, Веріті був там. Завжди був там, а приєднатися до нього можна було без жодних зусиль. «Ви живі!» «Звичайно. Але ти не будеш живим, якщо так розливатимешся. Ти за одним разом виплескуєш себе. Регулюй свою силу, будь точним!» Він заспокоїв мене, заново сформував у мене самого, а тоді, задихаючись, розпізнав. «Батьку!» – Веріті грубо мене відіпхнув. «Повернися!» «Відпусти його! Він не має на це сили! Ти його осушиш, ідіоти! Відпусти!» Так, наче я був відштовхнутий, але різкіше. Отямившись і розплювшивши очі, я виявив, що лежу на боці, простягшись перед каміном. Моє обличчя було неприємно близько до вогню. Я зі стогоном перекотився і побачив короля. Його губи втягувалися і витягувалися при кожному подуху, шкіра набула синюватого відтінку. Баріч, Кетрікін і блазень безпорадно стояли довкола нього. Зробіть щось! просопів я до них. Що? спитав блазень, вірячи, що я знаю. Я понишпорив у думках і вишукав єдиний засіб, який зумів згадати. Ельфійська кора! прохрипів я. Краї кімнати почорніли. Я заплющив очі та слухав, як вони панікують. Поволі зрозумів, що сталося. Я скілив. Я використав силу мого короля, щоб це зробити. «Ти будеш смертю королів!» – сказав мені Блазень. «Про чи проникливий здогад?» «Здогад шлю до проникливого». Мої очі зайшлися слізьми. Я відчував запах чаю з ельфійської кори. Чиста, сильна ельфійська кора, жодного імбиру чи м'яти для маскування. Я трохи розплющив очі. «Загаряче!» – просичав Блазень. «На ложці швидко вистигне!» – заперечив Баріч і влив трохи королю в рот. Той не опирався, але я не бачив, щоб він ковтнув. Завдяки широкому досвіду, здобутому впродовж проведених устайні років, Баріч обережно ввідтяг нижню щелепу короля, а тоді погладив його по горлі. Вилив наступну ложку в розкритий рот, потроху пішло. Кетрікін присіла біля мене. Поклала мою голову собі на коліна, притулила горнятко до губ. Я всмоктав надто гаряче. Дарма, втягнув повітря голосно. Ковтнув, змагався зі задухою через гіркоту. Темрява відступила. Горнятко повернулася, я знову відпив ковток. Відвар був достатньо сильним, щоб мій язик майже повністю отерп. Я глянув на Китрікін, знайшов її очі. Мені вдалося трохи кивнути. «Він живий?» – тихо спитала вона. «Так». Це було все, на що я спромігся. «Він живий?» – голосно і радісно крикнула вона іншим. «Мій батько!» – заволав Регл. Стояв у дверях погойдуючись червоний на виду від міцних напитків і гніву. За ним я помітив його охоронців і малу розмірі, що, широко розплющивши очі, заглядала з-за одвірка, і вдалося якось прослизнути повз чоловіків, дістатися Кетрікін і вхопитися їй за спідницю. На якийсь час наша жива картина непорушно застигла. Тоді Регал вірвався в кімнату, вигукуючи, вимагаючи, випитуючи, але не даючи нікому змоги сказати, бодай, слово. Кетрікін так і сиділа навпочепки, захищаючи мене. А то присягаю, реголові стражники знову б мене запопали. Король наді мною у своєму кріслі потроху повертався до нормального кольору обличчя. Баріч влив йому до рота чергову ложку чаю, а я з полегшенням побачив, як він п'є. Реголові легше не стало. Що ти йому даєш? Припини, я не дозволю, щоб стає нечелядник отруїв мого батька. У короля був черговий напад, мій принце. Зненацька промовив блазень. Його голос розкраїв хаос у кімнаті, зробивши отвір, крізь який просочилася тиша. Чай з Ельфійської кори, загальновідомий засіб для відновлення сил. Я певен, що навіть волос чув про це. Принц був підхмелем. Не зовсім розумів, чи це з нього сміються, чи намагаються привернути на свій бік. Він дивився на блазня, а той лагідно усміхався. Ох", неохоче сказав Регал, насправді не бажаючи заспокоїтися. А що з цим? і гнівно тиснув на мене. П'яний. Кетрікін встала, дозволивши моїй голові з переколимим гуркотом лупнути об підлогу. Мені в очах аж свічки засвітилися. В її голосі відчувалася огида. «Старший стайнічі, заберіть його звідси. Ви мали б його втримати, не давши зайти так далеко. Наступного разу пильнуйте, щоб він вдався до вашого глузду, коли його бракує». «Наш стайнічі добре відомий зі своєї пристрасті до чарчини, леді королева», – глузував регал. «Я підозрюю, що і сьогодні вони разом набралися». Звістка про смерть Вереті дуже його приголомшила, – просто сказав Баріч. За своїм звичаєм виклав пояснення, а не перепросине. Ухопив мене за сорочку, підвів із підлоги. Мені не довелося прикидатися, що я невпевно тримаюся на ногах. Я похитувався, аж доки він не втримав мене міцніше. Краєм ока я помітив, що блазень квапливо подає королю чергову порцію ельфійської кори. Молився, щоб ніхто йому не завадив. Доки Баріч виводив мене з кімнати, я почув, як королева Кетрікін докоряє Реголові, кажучи, що він повинен бути внизу зі своїми гостями, та обіцяючи, що вони з блазнем вкладуть короля в ліжко. Коли ми піднімалися сходами, Регал та його охоронці з шумом спускалися. Він постійно щось бурмотів, а потім перейшов на вереск, що, мовляв, не дурень і розпізнає змову, коли її побачить. Це мене тривожило, але, на мою думку, він не здогадувався, що сталося. Діставшись моїх дверей, я вже настільки отямився, що самостійно впорався із замками. Баріч зайшов слідом за мною. «Коли б я мав пса, такого хворобливого, як ти, то вже б його добив, – дружелюбно зауважив він. Тобі потрібно ще гори? Вона мені не завадила, але я слабшу дозу. Чи є в тебе трохи імбиру м'яти або яги пшини?» Він тільки глянув на мене. Я сів у крісло, а він тим часом розворушив пригаслий жар у моєму каміні, аж доки вогонь не розгорівся. Доклав дров, влив води до чайника і підігрів. Знайшов горщик, поклав туди розтерту кору, тоді відшукав горнятко і стер з нього пил. Наготувавши все, озирнувся довкола. Вираз його обличчя був невдоволеним. «Чого ти так живеш? Як? У такій голій кімнаті з такою убогою обстановкою?» Я бачив зимові квартири в наметах, затишніше за твій покій. Так, наче ти ніколи не розраховував провести тут довше, ніж одну-дві ночі. Я знизав плечима. Ніколи над цим не задумувався. На якусь мить запанувала тиша. А варто б, неохоче сказав він. І ще, проте наскільки часто ти буваєш поранений і хворий. Тому що сталося цього вечора, воно б не допомогло. Ти знав, як це на тебе подіє, я все-таки зробив. Я мусив. Дивився, як він вливає окріп до горщика з ельфійською корою. Так таки мусив. Мені здавалося, що блазень мав доволі переконливі аргументи проти. А ти однаково поперся. Ти і король Шрюд. Обоє рябує. Так. Я дещо знаю про скіл, тихо сказав Баріч. Я був людиною короля у Чиверлі. Не часто. І я ніколи не був після того в такому поганому стані, як ти тепер. Ну, може, раз чи два. Але я відчував це піднесення, це...» Він шукав слів, зітхнув. «Довершеність усього, єдність зі світом». Чуверлі колись казав мені про це. «Людина може потрапити в залежність», – так він казав. «Тож шукатиме приводу для скілу, і врешті-решт буде ним поглинута. За хвилину він додав. «Ще трохи схоже на запал битви. Рух без перешкод, часу, почуття, наче ти, сила, могутніша за саме життя». Оскільки я не можу самостійно скілити, то не думаю, щоб мені це загрожувало. Ти часто пропонуєш себе тим, хто може. Відверто сказано. Так часто, що хоч і кидаєшся в небезпечні ситуації, якщо вони дають тобі ті самі емоції. Під час битви впадаєш у шал. А коли ти скілиш, з тобою стається те ж саме. Я ніколи не поєднував ці дві речі і не думав про них з цієї точки зору. Мене клюнуло щось схоже на страх. Я відштовхнув ці думки. Це мій обов'язок бути людиною короля, і хіба ж це була не твоя ідея? Моя, але я дав би блазниві себе переконати, а ти не вагався, геть не думав, як це на тебе вплине. Може, тобі варто подбати про себе? Я знаю, що роблю, сказав йому це гостріше, ніж збирався, а Баріч не відповів. Налив наготованого ним чаю і подав мені. На його обличчі було написано подумай, що я сказав. Я взяв горнятку, втупився у вогонь. Він сів на моїй одежній скрині. «Веріть живий, тихо сказав я. Він прийняв це дуже спокійно. Я чув, як королева це сказала. Я ніколи їй не вірив, що він мертвий. І ще спокійніше додав. але ми не маємо доказів». «Доказів? Я з ним розмовляв. З ним розмовляв король. Хіба цього мало?» «Як на мене, то цілком достатньо. А для інших?» ну... «Коли король видужає, він підтвердить мої слова. Веріть і живий!» Сумніваюся, чи цього буде достатньо, щоб отримати регала від проголошення себе королем в очікуванні. Церемонія запланована на наступний тиждень. Думаю, він би вже і цього вечора її влаштував, якби не те, що мусить бути присутніми всі герцоги. Битва Ельфійської кори з моїм виснаженням чи просто невблаганна навала подій стала причиною того, що кімната піді мною загоїдалася. Я почувався так, наче кинувся перед воза, щоб його зупинити, але він мене переїхав. Була займа рацію. З того, що я зробив сьогодні ввечері, небагато користі. Хіба що кетрікін це принесло дешевний спокій. Раптом мене переповнив вічай. Я відставив порожній горнятку. Королевство шести герцогств розпадалося. Мій король в очікуванні веріття застане, повернувшись лише в богу тінь того, що залишив. Розділену країну, спустошене узбережжя, сплюндровану і спорожнілу твердиню. Можливо, якби я вірив у старішин, то знайшов би спосіб запевнити себе, що все буде добре. Але тепер я міг бачити лише одне – свою поразку. Баріч дивно на мене глянув. Лягаю в ліжко, – порадив він. Похмурий настрій є інколи наслідком зловживання ельфійською корою. Так принаймні я чув. Я кивнув. Про себе міркував. Чи не це могло бути причиною частого понурого настрою Веріті? «Дай собі по-справжньому відпочити. Зранку все може здатися кращим». Він реготнув і по-вовчому вищирівся. «З іншого боку, може і не здатися. Але відпочинок, принаймні, допоможе тобі краще цьому протистояти». Помовчав, а потім сказав уже серйозно. «Молі приходила до мене раніше». «З нею все, гаразд?» Принесла свічки, хоча і знала, що я їх не потребую. Вів далі барич, наче я нічого не казав. Здавалося, вона шукала приводу зі мною порозмовляти. «Що вона сказала?» – я підвівся з крісла. «Небагато. Вона завжди зі мною дуже стримана. Я з нею більш щирий. І просто сказав їй, що ти за нею сумуєш. І що вона?» «Нічого», – він усміхнувся. «Але вона дуже мило шаріється». Зітхнув і знову споважнів. І як щира людина, я спитав, чи ще хтось не давав їй подальших підстав для страху. Вона розправила свої плеченята і сховала підборідя, наче я намагався щось упіхнути їй крізь зуби. Відповіла, що гречно дякує за мою турботу, але, як і досі, може подбати про себе сама. Стишивши голос, він спитав. Вона попросить допомоги, якщо її потребуватиме? Не знаю, зізнався я. Вона має власний запас відваги? Свій власний спосіб боротьби. Вона обертається на зустріч небезпеці і протистоїть їй. Я кружляю намагаюся непомітно підійти з тилу. Інколи вона змушує мене почуватися боягузом. Баріч підвівся і потягнувся, аж кості затріщали. «Ти не боягуз, Відсе. Я б за тебе поручився. Можливо, ти краще від неї розумієш, що за чим йде. Я хотів би заспокоїти тебе стосовно неї, але не можу. Охоронятиму її мого краще, як умію» наскільки вона мені дозволить». Він скосо глянув на мене. «Генц питав мене сьогодні, хто така та гарна леді, що так часто мене відвідує? І що ти сказав?» «Нічого, просто глянув». Я знав цей погляд. Більше Генц нічого не питатиме. Баріч пішов, а я простягся на ліжку, намагаючись відпружитись. Але не міг. Я розслабив тіло, міркуючи, що йому треба дати бодай трохи відпочинку, навіть якщо мозок цьому опиратиметься. Більш достойна людина думала б тільки про становище свого короля. Боюся, однак, що мої думки переважно були зайняті Моллі, самотньою у своїй кімнаті. Не маючи сили більше це витримувати, я підвівся з ліжка і як примара поплентався твердиною. З великої зали внизу все ще долинали звуки веселощів, хоча розвага явно замирала. В коридорі було порожньо, я тихо рушив у напрямку сходів. Пообіцяв собі, що буду дуже, дуже обережним, що лише торкнуся її дверей, ну, може, зайду на кілька хвилин, аби пересвідчитися, що з неї все гаразд і більше нічого. Лише як найкоротіший відвіданий. За тобою стежать. Оскільки на нічну оки дуже остерігався Барича, я почув його думку як дуже тихий шепіт. Я не зупинився. Це дало б змогу моєму підглядачеві здогадатися, що я його запідозрив. Натомість почухав плече, що дало мені підставу повернути голову і оглянутися. Я нікого не побачив. «Понюхай!» Я коротко вдихнув і глибоко вдихнув. Слабкий запах у повітрі. Під і часник. Я обережно пошукав, і кров мені в жилах захолола. Віл. Темний, непомітний віл. Завжди з напівпримруженими очима. Член групи, відкликаний з Бернсу. Я дуже легенько торкнувся скилом заслони, за слони, що ховали його від мене. Витончений наказ не помічати його, посланий у мій бік, легенький аромат самовпевненості, що мав змусити мене відважніше робити все заплановане. Дуже підступний. Дуже вигадливий. Куди делікатніший дотик, ніж усе, продемонстроване мені Сереною і Джастіном. Значно небезпечніша людина. Я підійшов до сходів, взяв свічки з додаткових розвішених там канделябрів, повернувся у свою кімнату, наче це було єдиною моєю метою. Коли я зачинив за собою двері, у роті мене пересохло. З дрижанням зітхнув. Змусив себе перевірити захист своєї свідомості. Його в мені не було, це я міг сказати напевно. Отже він не винюхував моїх думок, а лише нав'язував мені свої, щоб полегшити собі завдання стати моєю тінню. Якби не ніч на окій, він пішов би сьогодні за мною до дверей Молля. Я присилував себе знову лягти в ліжко і намагався згадати всі свої дії, відколи Вілл повернувся до Оленічого замку. Я недостатньо оцінив його як ворога лише тому, що він не випромінював у мій бік такої ненависті, як Сирена і Джастін. Він завжди був тихим, непомітним юнаком. Виріс у нічим невизначеного мужчину, що не привертав нічієї уваги. Я був дурним. Я не думаю, щоб він раніше стежив за тобою, але не знаю напевне. Нічного окій, мій брате, як мені тобі віддячити? Залишайся живим. Після паузи. І принеси мені імбирні коржики. Ти їх матимеш, гаряче запевнив я. Розведений баричем вогонь догорів, а я все ще не спав, коли почув протяг із чейдових покоїв. Устати і піти до нього було майже полегшенням. Він нетерпляче чекав, ходячи туди-сюди кімнату. Накинувся на мене тільки но я піднявся сходами. Таємний убивця це не знаряддя. проінформував він мене сичанням. Це до тебе ніяк не доходить. Ми знаряддя, нічого не робимо з власної волі. Я зупинився, вражений гнівом у його голосі. «Я нікого не вбив?» – сказав я обурено. «Ша! Говори тихіше! Я на твоєму місці не був би такий впевнений!» – відповів він. «Скільки разів я робив свою справу, сам не вдаряючи ножем, а просто даючи комусь іншому достатню причину і можливість зробити це замість мене?» Я не сказав нічого. Він глянув на мене і зітхнув. Гнів і злість поступово його покидали. Трохи лагідніше він сказав. Інколи найкраще, що ми можемо зробити, це зберегти, що вдасться. Інколи мусимо відмовитися від усього іншого. Ми не ті, хто приводить колеса в рух хлопче. Те, що ти зробив цієї ночі, було погане задумане. Те саме мені сказали блазені баріч. Не думаю, що Кетрікін погодилася б з цим. Кетрікін і її дитя могли б жити в жалобі, так само, як і король Шрюд. Дивись, як це було б. «Чужинка, вдова покійного короля в очікуванні, мати дитини, якої ще не видно, і яка ще багато років не спроможна буде правити». А Шрюда Регал визнав слабосильним немічним старцем, що може бути використаний як маріонетка, але цілковито нешкідливим. Регал не мав безпосередньої причини, щоб їх позбутися. Я погоджуся, що становище Кетрікін не було цілковито безпечним, але вона не була в прямій опозиції до Регала. А тепер є. Вона не сказала йому, що ми виявили. неохоче промовив я. Вона й не мусила цього робити. Це виявиться в її поведінці. У її волі йому протистояти. Він звів її до становища вдови, а ти заново зробив королевою в очікуванні. Але я особливо турбуюся за Шрюда. Це Шрюд тримає ключ. Це він може встати і сказати, хоча б шепотом «Веріть і живий, Регл не має права бути королем очікування. очікуванні». Він єдиний, кого Реал мусить боятися. Я бачив, Шрюда, чи йде. Справді його бачив. Не думаю, аби він виявив те, що знає. Попри його тяжко хворе тіло, попри дурман наркотиків і дикий біль, він застається шлюдом проникливим. Можливо, але він там глибоко схований. Наркотики, а ще більше біль, доводять навіть мудру людину до нерозумних вчинків. Чоловік, що помирає від ран, вибирається на коня, щоб очолити останню атаку. Біль може змусити його піти на ризик або стверджувати себе дивним шляхом. Біль може змусити його піти на ризик або стверджувати себе дивним шляхом. У тому, що він сказав, було аж надто багато сенсу. Ти не міг би йому порадити не говорити Регалові, що верить і живий, і ми це знаємо? Можливо, я міг би спробувати, якби ж тільки цей клятий волос не стояв увесь час на моїй дорозі. Спершу так погано не було, спершу легко було з ним керувати, і з нього була користь. Ніхто не знав, що за травами, які приносили йому купці, приховуюся я. Ніхто навіть не підозрював мого існування. Але тепер він учепився в короля як п'явка. Навіть блазень не може надовго його позбутися. Тепер я рідко можу провести зі середом довше, ніж кілька хвилин. І мені ще таланить, якщо мій брат хоч половину цього часу притямє. Було щось таке в його голосі, я засоромлено схилив голову. «Вибач», – тихо сказав я. «Інколи забуваю, що для тебе він щось більше, ніж просто король». «Добре. Так, насправді ми ніколи не були близькими, як два люблячі брати. Але ми двоє літніх людей, які разом постарілися». Інколи це навіть більша близькість. Ми разом йшли крізь час, аж доки ти не з'явився. Можемо разом тихо розмовляти і ділитися з про час, якого більше не існує. Я можу розповісти тобі, що тоді було. Я можу розповісти тобі, що тоді було, але це не те саме. Ми з ним, як двоє чужинців, ув'язнених у країні, до якої прибули, і неспроможних повернутися до своєї рідної. Маємо лише один одного на підтвердження справжності місця, де колись разом жили. Принаймні, колись мали. Я подумав про двійку дітей, що бігали без нагляду пляжами Бакіпа, відривали від скальмолюсків та їли їх сирими. Ми з Моллі. Я знав, як це – сумувати за часом і почуватися самотнім без тієї єдиної людини, що може його пам'ятати. Я кивнув. «Ну гаразд, цієї ночі подумаємо, що ще можна врятувати. Зараз. Послухай мене. Тут я мушу мати твою обіцянку». Ти не вчиниш жодних дій з серйозними наслідками, попередньо не порадивши зі мною. Згода? Я опустив очі. Я хотів би сказати так, готовий погодитися, але останнім часом навіть найдрібніші мої вчинки схожі на камінець, що викликає лавину наслідків. А події нагромаджуються тоді, коли я мушу вибирати, не маючи часу на наради, хай із ким. Тож не можу обіцяти, але обіцяю спробувати. Цього досить? Я здогадуюся, каталізатор, пробурмотів він. Блазен теж мене так називав», – поскаржився я. Чейд раптом зупинився посеред розпочатої розмови. «Справді?» – пильно спитав він. Кидив мене цим словом за кожної нагоди. Я підійшов до Чейдового каміна і сів перед вогнем. Добре було відчувати тепло. Баріч каже, що сильна доза ельфійської кори може викликати похмурий настрій. «Ти теж так вважаєш?» «Так, але це може бути наслідком обставин. Хоча Веріті часто впадав в депресію і часто вживав ельфійську кору. Отже, це могло бути наслідком обставин. Можливо, ми ніколи не знатимемо напевне. Ти цієї ночі дуже вільно говориш, називаючи мене, припускаєш мотиви. Цієї ночі в великій залі веселощі. Регал певний, що вполював свою здобич, усю його сторожу відпущено, усім жонам дали свободу на ніч. Він кисло на мене глянув. Я певний, що це триватиме недовго. То ти думаєш, що наша розмова може бути підслухана? Якщо я сам можу підслухати і підглянути, що діється в певному місці, то з цього місця й за мною можна підглядати та підслуховувати. Але я не став би таким старим, як є, якби нерозсудливо ризикував». Зненацька один давній спогад набув сенсу. «Ти казав мені колись, що в саду королеви ти сліпий». «Так і є». «То ти не знав?» «Я не знав, що робив з тобою Гален, коли це відбувалося. До мене доходили тільки чутки» багато з яких здавалися цілковито неймовірними. І все це далеко пізніше самого факту. Але тієї ночі, коли він тебе побив і покинув помирати... Ні, він дивно на мене глянув. Ти віриш, що я міг би знати про щось таке і не вчинити жодних дій? Ти обіцяв не втручатися в моє навчання, сковано сказав я, чий допустився в крісло і з зітханням відкинувся назад. Не думаю, що ти будь-коли, будь-кому цілковито довірятимеш. Або повіриш, що хтось про тебе дбає?» Я не міг сказати й слова. Відповіді я не знав. Спершу Баріч, а тепер Чейд змусили мене глянути на себе з неприємного боку. «Ну так», – Чейд змирився з моїм мовчанням. «Як я вже починав говорити, збереження». «Що я маю робити?» – він вдихнув крізь ніс. «Нічого». Але «Абсолютно нічого. Постійно це пам'ятай. Король в очікуванні верить і мертвий». «Живи з цією вірою. Вір, що Регал має право домагатися свого місця. Вір, наче він має право робити все, що робить. Тим часом заспокой його, не давай йому жодних підстав для побоювання. Ми мусимо добитися, щоб він повірив у свою перемогу». Якусь мить я думав. Тоді встав і витяг свого запоясного ножа. «Що ти робиш?» – різко спитав Чейт. «Те, чого Регал чекав би від мене, якби я справді вірив, що Вереті мертвий». Я потягся до потилиці туди, де шкіряний ремінець зв'язував моє волосся у вуяцький хвіст. «У мене є ножиці», – роздротовано запевнив Чейт. Пішов, узяв їх і став позаду мене. «Скільки?» – я подумав. «Найбільше скільки можна, якби я оплакував коронованого владаря». «Ти певний?» «Саме цього чекає від мене Регал». «Думаю, що це правда». Одним рухом ножиць він зрізав моє волосся перед вузлом. Так дивно було відчувати пасма, які раптом упали вперед, короткі, ледве до лінії щелепи, наче я знову був пажем. Я простяг руку, перевірив довжину волосся і спитав його. «Що ти робитимеш?» «Намагатимуся знайти безпечне місце для Кетрікіни короля. Мушу приготувати все для їхньої втечі. Пішовши, вони повинні зникнути, як тіні при денному світлі. Ти певний, що це необхідно? А що ще нам залишається?» Вони не що інше, як заручники. Безпорадні. Внутрішні герцоги звернулися до Регола, прибережні втратили віру в короля Шрюда. Проте, Кітрікін здобула серед них своїх союзників. Я мушу пошарпати за шнурки, які вона сплела, і подивитися, що можна влаштувати. Принаймні, можемо спробувати помістити їх туди, де загроза їхній безпеці не може бути використана проти веріті, коли він повернеться по свою корону. «Якщо повернеться?» – похмуро сказав я. «Коли?» «З ними будуть стар Чейд кисло на мене глянув. Спробую щось повірити, хлопче. Заради мене. Без сумніву, час, проведений у науці в Галена, був найгіршим періодом мого життя в Оленячому замку. Але тиждень після тієї ночі в Чейда міг би претендувати на друге місце. Ми були наче зруйнований мурашник. Хай куди б я йшов, постійно щось мені нагадувало, що підвали не могло до теперішнього життя зруйновано. Ніщо вже не буде таким, як досі. З'їхалася сила селена людей з внутрішніх герцогств, щоб стати свідками того, як Ригал обіймає становище короля в очікуванні. Якби наші стайні настільки вже не спорожніли, то, барячи з Гензом, мали б чимало клопоту з ними. Здавалося, що внутріземці, себто мешканці внутрішніх герцогств, були всюди – високі русяві вихідці з феру та дужі хлібороби і пастухи з тілту, Своїм веселим виглядом вони дуже відрізнялися від похмурих солдатів Оленічого замку, заптятим на знак трауру волоссям. Нерідко траплялися сутички. Невдоволення городян Бакіпа прибирало форми жартів, у яких наплив внутріземців порівнювався з наїздами острів'ян піратів. Але це були гіркі жарти. Контрапунтом для цього припливу людей та справ до Бакіпа був подальший відплив майна з Оленічого замку. Кімнати безсоромно грабовано. Обелені килими, меблі та знаряддя, усілякі запаси забирали з твердині, вантажили на баржі і вивозили вгору рікою до Трейдфорда, начебто для їхньої безпеки, або для вигоду короля. Майстриня-гесті, попри весь свій досвід, себе натямали, приймаючи стількох гостей, тим часом як половину меблів уже повантажено на баржі. Інколи здавалося, що Регал старається, як уміє, аби все, чого він міг забрати з собою, було пожарти до його від'їзду. А водночас він не шкодував зусиль, щоб його коронація, як короля в очікуванні, була такою пишною та помпезною, як це лише можливо. Я щиро не розумів, чого він так цим переймався. Мені здавалося очевидним, що він планує покинути 4 з 6 герцог на призволяще. Але, як колись застерігав мене блазень, не було сенсу міряти в пшеницю своїми власними бушелями. Ми не мали спільної мірки. Можливо, він наполягав, щоб герцоги та Ноблі Бернсу, Ріпону та Шоксу побачили, як він одягає корону веріті заради якоїсь витонченої форми помсти, цілковито мене незбагненої. Регал геть не переймався тим, як складно було їм прибути до Оленячого замку, коли їхнім узбережжям постійно загрожували наїзди. Я не здивувався, що вони не квапилися приїжджати, а прибувши були шоковані картиною спустошення Оленячого замку. Звістка про регалів план вибратися з твердині, забравши також короля Яки Трікін, розходилася перебережними герцогствами лише як непевний поголос. Але задовго до прибуття прибережних герцогств посеред загального сум'яття моє життя розсипалося на друзки. Сирена і Джастін почали мене переслідувати. Я відчував, що вони часто підглядали за мною фізично, але так само часто і скилили на краю моєї свідомості. Як настирливі птахи клювали всі мої незахищені думки, підхоплюючи то якісь випадкові денні мрії, то нестережні моменти мого життя. Це все було достатньо поганим. Але тепер я вбачав у цьому лише відвертання уваги, диверсію, що надала б мені змоги усвідомити, куди тоншу атаку вілла. Отож, я з усіх сил виставляв захист своєї свідомості, хоча й знав, що так я відгорожуюся і від веріті. Побоювався, що саме це і було їхнім справжнім заміром. Але відважився нікому не виявити цей страх. Я постійно був на сторожі, використовуючи всі власні чуття і чуття нічного окого. Обіцяв собі бути як обережнішим і з'ясувати, де працювали інші члени групи. Барл був у Трейдфорді, де нібито допомагав облаштувати зручне місце для короля Шрюда. Я гадки не мав Декард, і не було нікого, хто б міг би тихцем розпитати. Єдине, що міг довідатися непевно, це те, що на Констанс його вже не було. Отож, я дуже непокоївся. А до справжнього безумства доводило мене те, що я вже не помічав стеження віла. Можливо, він знав, що я про нього довідався. А може, був настільки спритним, що мені не вдавалося його викрити. Я почав жити так, наче за кожним моїм рухом хтось спостерігав. Не лише коні та племінне стадо зникли за стаєнь. Одного ранку Баріч сказав мені, що Генс від'їхав. Він навіть не мав часу попрощатися. Учора забрали останню худобу. Найкращих давно вже вивезено, але і це були добрі коні. Їх поженуть сушую до Трейтфорда. Гензу просто наказано їх супроводжувати. Він прийшов до мене, протестуючи, але я сказав йому їхати. Коні, принаймні, матимуть добре навченого опікуна, який подбає про них у їхньому новому домі. Крім того, тут уже нічого для нього не зосталося. Не стало стайні, де він міг би бути стайнічим. Я мовчки пішов слідом за ним на те, що колись було ранковим обходом. У клітках сиділи хіба старі чи поранені птахи. Дружній собачий гавкіт перевівся на нечасте подзявкування та кілька повискувань. Коні, що залишилися, були хворими або ж кобилами, що от-от мали ожеребитися, або ж пораненими, яких тримали в надії якось їх використати для розплоду. Коли я дійшов до порожнього стіла Сашки, моє серце завмерло. Я не міг вимовити й слова. Сперся об її ясла, закривши обличчя долонями. Баріч поклав руку мені на плече. Дивно всміхнувся, коли я на нього глянув. Похитав стриженою головою. «Учора прийшли сюди по неї та Руді. Я їм сказав, що вони подаріли, бо їх ще минулого тижня забрано. І вони справді виявилися дурніми, повіривши мені. Забрали твоє сідло». «Де?» – змусив я себе спитати. «Краще тобі не знати», – охмуро сказав Баріч. «Вистачить, коли одного з нас повісять, як конокрада він більше нічого про це не казав. Надвечірні відвідини в Пейшенс і Лейсі не стали тим перепочинком, на який я розраховував. Постукавши незвично довго, чекав, доки відчинено двері. У вітальні панував розгардіяш більший, ніж я будь-коли тут бачив, а Лейсі безнадійно намагалася привести все до ладу. На підлозі валялося більше речей, ніж зазвичай. «Новий проект? спитав я, силуючись на крихітку легковажності. Лейсі понура на мене глянула. Прийшли сьогодні вранці, щоб забрати стіл Міледі і моє ліжко, запевняли, що вони потрібні для гостей. Що ж, я не мала б дивуватися, бо стільки всього вивезено річкою, але дуже сумніваюся, що ми побачимо знову хоч щось із цих речей. Ну, можливо, знайдете їх, діставшись до Трейфорда, бездумно припустив я, бо досі не цілком усвідомлював, що дозволяє собі реал. Лесі відповіла лише після тривалої паузи. Довго їм доведеться чекати, Фіце Чіверлі. Ми не належимо до тих, що виїжджають до Трейфорда. «Ні, ми належимо до тих диваків, що залишаються тут із розпарованими меблями». Це Пейшен раптово ввійшла до кімнати. Її очі були червоними, щоки блідими, і зненацька я зрозумів, що коли почав стукати, вона сховалася, аби стримати сльози. «То ви, напевно, повернетеся до Верболісу?» – здогадався я. Мій мозок працював якнайшвидше, як умів. Я вже впевнився, що Регал переїжджає до Трейтфорда з усім господарством. Тепер міркував, хто ж залишиться тут». Себе я записав на початку списку. Додав Баріча й Чейда. Блазень. Можливо, тому він останнім часом грав на руку Реглові, щоб мати змогу поїхати з королем до Трейдфорда. Дивно, як я досі не подумав, що короля та Кетрікін буде забрано не лише від Чейда, а й від мене. Регал відновив свої накази не випускати мене з Оленічого замку, і я не хотів турбувати Кетрікін, добиваючись їхнього скасування. Зрештою, я ж обіцяв Чейдові не здіймати хвиль. Я не можу повернутися до Верболісу. Там урядує Август, королів Небіж, той, що був керівником галанової групи, до того, як з ним сталося те нещастя. Він не відчуває до мене приязні, а я не маю права вимагати там притулку. Ні, ми зостанемося тут і зробимо те, що нам під силу. Я запропонував те єдине, що міг. У мене ще зосталося ліжко, я принесу його сюди, для Лейсі. Баріч мені допоможе. Лейсі заперечно похитала головою. Я зробила собі матрац, цього мені достатньо. А ліжко застав там, де стоїть. Може, бодай у тебе його не відберуть. Бо якби воно опинилося тут, то завтра його, напевно, не стало. Чи король геть не переймається тим, що діється? Сумно спитала мені леді Пейшенс. Я не знаю. Тепер усіх завертають від його дверей. Регал каже, що він надто хворий, аби когось приймати. Я думала, що це тільки мені не можна з ним бачитися. Ах, так, бідний чоловік. Втратити двох синів, а тоді ще й дивитися, як усе королівство йде за ним слідом. Скажи мені, як почувається королева Кетрікін? Я не мала нагоди з нею зустрітися. Коли я в останній її бачив, то наче добре. Очевидно, засмучена чоловіковою смертю, але... То вона не постраждала через падіння? Я побоювалася викидня?» Пейшенс відвернулася від мене, глянула на стіну, де не стало звичного гоблена. «Я була надмірною боягузкою, не посміла сама з нею побачитися, як хочу знати правду». Я надто добре знаю, як це боляче втратити дитину, перш ніж потримати її в обіймах. «Падіння?» – дурнувато спитав я. «То ти не чув? На тих жахливих сходах до саду королеви. Казала, наче саду забрано якісь статую, а вона пішла глянути, що діється, і повертаючись упала. На щастя, не скотилася зі сходів, але і так серйозно забилася. Ударилася спиною об ті кам'яні сходи». Почувши це, я не міг уже й думати про розмови з Пейшенс. Переважно вона вела мову про спостоження в бібліотеці, а я не хотів перейматися ще й цим. Тільки нова випала нагода, я чемно попрощався, непевно пообіцявши принести звіску просто від королеви. До Кетрікін мене не впустили. Кілька її дам хором сказала мені, щоб я не тривожився, не хвилювався, з нею все гаразд. Єдине, що їй потрібно, це відпочинок, але ох, це було жахливо. Я витримав достатньо, аби впевнитися, що викидня не було, а тоді втік. Але я не повернувся до Пейшенс. Ще ні. Натомість повільно піднявся сходами до саду королеви. Я ніс із собою лампу і йшов дуже обережно. На вершині вежі все виявилося так, як я і побоювався. Менше і цінніше статуї забрано. Щодо більших, то я був певен, що вони порятувалися завдяки своїй масі. Зникнення статуї порушило ретельно творену гармонію саду Кетрікін. Уже і так осиротіло взимку. Я старанно зачинив за собою двері і пішов униз сходами. Вкрай повільно. Вкрай обережно. На дев'ятій сходинці я знайшов те, що шукав. Зі мною ледь не сталося те, що із Китрікін, але мені вдалося встояти на ногах. Я присів, щоб оглянути сходинку. Сажа, змішана з жиром, щоб приховати його блиск, і зробити непомітним на зачовганих сходах. Змащено там, де нога і так могла сковзнути, особливо коли хтось тривожений квапливо спускається сходами. Достатньо близько від вершини вежі, щоб причиною зі сковзування можна було визнати вологу чи гризюку, яка зосталася на взутті. Я потер чорну пляму пальцями і понюхав їх. «Смачненький шматок солонини», – зауважив блазень. Я схопився на ноги і ледь не впав зі сходів. Утримав рівновагу лише завдяки тому, що шалено замахав руками. «Цікаво, як думаєш, ти міг би мене цього навчити?» «Це не смішно, блазню. Останнім часом за мною стежать, а мої нерви геть не годяться». Я глянув внизу, темряву. Якщо блазень міг застати мене зненацька, то чому і невіл? Як там король? тихо спитав я. Якщо вчинено замах на Кетрікін, то я не міг би бути певний безпеки короля Шрюда. Це ти мені скажи? блазень вийшов із стіні. Його пишні шати зникли, а на зміну їм прийшов давній червоно-синій строкатий одяг. Саме я посував до нових синців, що покривали половину його обличчя. Права щока була розсічена, одною рукою притискав другу до грудей. Схоже було на вивихнуте плече. Невже знову? видихнув я. Точнісінько те саме і я їм сказав, але вони чомусь не звернули уваги. Деякі люди просто не мають нахилу до розмов. «Що сталося? Я думав, що ти і Регал... Ну що ж, навіть блазень може здатися не настільки йолопам, аби задовольнити Регала. Я не хотів сьогодні відходити від короля Шрюда. Вони постійно його розпитували, що трапилося в ніч свята. Я, може, виявився надміру дотепним, пропонуючи їм інші способи розваги. Вони мене викинули». «Моє серце впало. Я був певний, що достеменно знаю, який саме охоронець викинув його за двері. Усе було так, як мене завжди перестерігав Баріч. Ніколи не відомо, на що може відважитися Регал. І що король їм сказав? Ах, нема що спитати, чи з королем усе гаразд, чи він одужав. Ні, тільки що король їм сказав. Чи ти боїшся, що твоя цінна шкура в небезпеці, принціку? Ні. Я не образився ні на його питання, ні навіть на те, як він його сформулював, бо заслужив це. Останнім часом я занедбав нашу приїзд. «А все-таки він прийшов до мене по допомогу, коли потребував її». «Ні, але доки король не скаже, що Веріті живий, то Регал не матиме приводу». «Мій король був неговірким». Усе почалося, як мила розмова між батьком і сином. Регал розповідав королю, як він має тішитися, що його улюбленець нарешті стане королем в очікуванні. Король Ширюд був досить розсійним, останнім часом з ним таке часто трапляється. Це чомусь роздратувало Регала. І він почав звинувачувати його, що недостатньо задоволений, що навіть опирається. А тоді давай запевняти, наче існує змова, наче хтось таємно готує заколот, аби не дати йому сісти на престол. Надто небезпечною є людина, яка не може твердо вирішити, чого вона боїться. Регал саме такий. Навіть Волесу дісталися на горіхи. Він саме наготував королю якесь піло, щоб приглушити його розум разом із Болем. Та коли підніс своє варево ближче, то Регал вибив те йому з рук. Тоді обернувся до бідного тремтячого Воляса Оляса та звинуватив його в належності до змови. Твердив, наче Волес намагався попоїти короля дурманом, аби він не міг сказати того, що знає. Звелів волосові забратися з кімнати, кажучи, що король його не потребуватиме, доки не визнає, належне відверто порозмовляти зі своїм сином. Тоді й мені наказав забиратися. Мою нехіть до цієї рекомендації було подолане силами двох його кремезних внутризямських плугатарів. Усередині мене наростав страх. Я пам'ятав ту мить, коли поділяв страждання короля. Регал безжально дивитиметься, як біль здолає викликане зіллям зацепеніння і опанує його батька. Я не міг уявити собі людини спроможне на таке але знав, що Регал це зробить. Коли це трапилося? Десь годину тому. Ти не така персона, яку легко знайти. Я пильніше глянув на Блазня. Спустися до стаїнь, до Баріча. Подивися, що він може для тебе зробити. Я знав, що цілитель не торкнеться Блазня. Подібно до багатьох твердині боявся його дивного вигляду. Що ти робитимеш? Тихо спитав Блазень. Не знаю, чесно відповів я. Це була саме одна з тих ситуацій, про які я попереджав Чейда. Знав, хай що б я робив, чи й зовсім нічого не робив. Наслідки однаково будуть серйозними. Мусив відвернути Реголову увагу. Чейд знає, що діється у цьому, я не сумніваюся. Якби тільки Регала на всіх інших вдалося тимчасово звиманити. Я міг вигадати лише одну звістку настільки важливу, щоб вона змусила Регала покинути Шрюда. З тобою все буде добре. Блазень опустився, сів на кам'яні сходи. Сперся головою об стіну. Думаю, що так. Іди. Я рушив донизу сходами. «Стривай!» – зненацька скрикнув він. І я зупинився. «Коли ти забереш звідси мого короля, я піду з ним». Я лише глянув на нього. Я це і мав на увазі, тому і носив регліво шийник, щоб добитися від нього цієї обіцянки. Але зараз вона нічого для нього не значить. «Я не можу обіцяти», – тихо сказав я. «Зате я можу. Обіцяю, що коли мого короля заберуть, а я не піду з ним, віддам усі твої таємниці. Геть усі!» Голос блазня дрижав. Він знову притилив голову до стіни. Я швидко відвернувся. Сльози, що текли по його щоках, були рожевими через рани на обличчя. Я не міг витримати цього видовища. Побіг сходами вниз. Розділ двадцять сьомий. Змова Йде рябий до твої хати, йде під вікна заглядати. Він несе в твій дім заразу, щоб згубити всіх одразу. Свічка синім запалала, значить, відьма щастя вкрала. А змія біля каміна, то захворіє дитина. Хліб не виросте, як слід, на плиті згорить обід. Молоко тобі згорнеться, масло зовсім не зіб'ється, А твій ніж тебе ж і вразить, півень круком закричить. От тоді, господар хати, знатиме, що він проклятий. Мусимо десь роздобути кров. Кетрікін вислухала мене і тепер виклала це прохання так просто, наче просила Келихвина. Дивилася то на Пейшенс, то на Лейсі, чекаючи від них ідей. Я роздобуду курча, врешті-решт неохотно сказала Лейсі. Але мені потрібен мішок. Запхну його туди, щоб було тихо. То йди, промовила Пейшенс. «Іди швидко і повертайся з ним до моєї кімнати. Я принесу нажата вмивальну миску. Зробимо це там, а сюди принесемо лише горнятко крові. Що менше робитимемо тут, то менше нам доведеться приховувати». Я насамперед вдався до Пейшенс і Лейсі, знаючи, що ніяк не зможу оминути дам з почту королева. Потім ненадовго забрався до своєї кімнати, а вони тим часом пішли до королеви, начебто зі спеціальним трав'яним чаєм для неї, але насправді нишком попросили в неї приватної аудієнції для мене. Вона відправила всіх своїх дам, запевнивши їх, що чудово почуватиметься в товаристві Пейшенс і Лейзі, а тоді послала Розмірі покликати мене. Зараз Розмірі гралася біля каміна, цілковита поглинута одяганням ляльки. Коли Лейсі та Пейшенс вийшли з кімнати, Катрікін глянула на мене. Я поплямую свою сорочку і постіль кров'ю, пошлю по волосся і скажу йому, що боюся викидня через падіння. Але, Фіце, далі я не піду. Не дозволю, щоб той чоловік, бодай, торкнувся мене. Не буду така дурна, аби їсти чи пити щось з ним наготоване. Я роблю це лише для того, щоб відвернути його увагу від мого короля. І не скажу, що я втратила дитину, тільки що я цього боюся. Вона говорила затято. Мені мороз пішов поза шкірою від того, як легко вона повірила тому, що я розповів їй про минулі і теперішні дії Регала, і до якого контрзахисту вона мусить вдатися. Я відчайдушно прагнув не підвести її довіри до мене. Вона не говорила ні про зраду, ні про зло, лише обговорювала стратегію, наче полководець, що планує битву. «Цього буде достатньо», – запевнив я її. Я знаю принца Регела, волос побіжить до нього зі звісткою, а він слідом за волосом з'явиться сюди, хай як це непристойно. Бо не зуміє упертися з покусі, захоче подивитися, як добре йому це вдалося. Досить втомливо, коли всі мої жінки постійно висловлюють мені співчуття з приводу смерті Веріті. Вислуховувати ще й співчуття через втрату дитину – це понад мої сили. Але витримують це, якщо мушу. А що, коли вони залишать біля короля Вартового? – спитала Кетрікін. Тільки вони підуть вас відвідати, і я збираюся постукати у двері та влаштувати диверсію. Вборуюся з будь-яким їхнім вартовим. Але якщо ти займатимешся вартовим, то як можеш сподіватися щось зробити? Я маю... Є хтось інший, і він мені допомагатиме. Сподіваюся на це. Ще ще раз проклинав те, що Чейд ніколи не дозволив мені знайти спосіб зв'язатися з ним у таких ситуаціях, як ця. «Довірся мені, – завжди казав він, – я бачу і чую все, що потрібно, і викликаю тебе, якщо це безпечно. Таємниця лише доти є таємницю, доки її знає тільки одна людина. Я нікому не зізнався, що виклав свої плани власному каміну в надії, що Чейд якось їх почує. Сподівався, що за той короткий час, який мені вдасться виграти, Чейд зуміє дістатися до короля, давши йому перепочинок від болю, щоб він зумів витримати завдані регалом страждання». «Це справжні тортури!» Тихо сказала Кетрікін, наче прочитавши мої думки. «Приректи стару людину на такий біль!» Вона прямо на мене глянула. «Ти не довіряєш своїй королеві настільки, щоб сказати їй, хто цей помічник?» «Це не моя таємниця, а мого короля», – тихо сказав я. «Я вірю, що невдовзі і вам її відкриють. А тим часом...» «Іди», – відпустила вона мене і неспокійно посовгалася по канапі. «У мене стільки сенсів, що я принаймні намушу вдавати болячки». Доведеться лише присолувати себе витерпіти людину, яка намагається вбити свого ненародженого родича і мучить старого батька. «Я йду», – швидко сказав я, відчуваючи її гнів і не бажаючи його розпалювати. Маскарад мусить бути переконливим. Вона не може показати, що знає причину свого падіння, і те, що цією причиною не була її власна незграбність. Я вийшов майже обтершись об Лейся, що несла тацю з чайником. Слідом за нею йшла Пейшенц. У чайнику не було чаю. Проминаючи дам королеви у її передпокої, я намагався прибрати стривоженого вигляду. Так їхня реакція на прохання королеви прислати до неї особистого цілителя короля Шрюда буде досить щирою. Я сподівався, що цього вистачить, аби виманити регала з його лівого. Я прислузнув до кімнати Пейшенс і залишив двері прочиненими. Чекав. Водночас я думав про старого чоловіка, дія трав на тіло якого слабне і в ньому прокидається біль. Я був співучасником цього болю. Зваживши на нього, стільки часу можна заставатися мовчазним і коли тобі безперервно влаштовують розпити. Здавалося, що минуло кілька днів. Нарешті, подібно до снігової лавини, зашелестіли спідниці коридором, застукотіли кроки, залунало несамовите стукання до дверей короля Шарюда. Мені навіть не довелося прислухатися до слів, вистачало інтонації переляканого бідкання жінок, зверненого до когось біля дверей, а тоді сердитих питань регала, які раптом обернулися на вдавлену занепокоєність. Я чув, як він викликав волоса з того закутка, куди прогнано сердегу. чув піднесення в його голосі, коли він наказував слузі негайно рушати до королеви, якій загрожує викидень. Дами знову прошили стіли повз мої двері. Я стояв нерухомо, затаївши дихання. Хтось біг рисю в супровіді бурмотіння, це мав би бути волес, без сумніву, з вантажем з усіх своїх ліків. Я чекав, намагаючись дихати повільно і тихо, намагаючись бути терплячим. Чекав, вже певний, що мій план провалився. Тоді почув більш упевнені кроки Регла, а затім швидше тумання слуги, що його доганяв. — Це добре вино, не розлий його, йолопе! — скартав слугу Регл. І вони обидва вийшли із досяжності мого слуху. Я далі чекав. Уже цілковито впевнившись, що його випущено до покоїв королеви, змусив себе полічити до ста. А тоді вийшов із дверей і рушив до короля. Я постукав. Стукав неголосно, але наполегливо і довго. За хвилину друга якийсь голос різко спитав, хто там. — Це Фіц Чіверлі, — зухвало сказав я. — Мені треба побачити короля. — Тише. Затим, нікого не буде впущено. — З чого наказу? — Принц Регала. Я маю знак від короля. Він дав мені його разом з обіцянкою, що мене до нього впустять, коли тільки на цього потребуватиму. Принц Регал особливо наказав, щоб вас не пускати. Але ж це було до того, як, стишивши голос, я пробурмотів кілька безсенсових складів. Що ви сказали? Я знову щось пробурмотів. Говоріть голосніше. Щоб почула вся твердиня, обурено заперечив я. Зараз не час роздмухувати паніку. Це подіяло. Двері ледь прочинилися. «Що таке?» – просичав чоловік. Я схилився до дверей, глянув по коридору вгору і вниз. Зазирнув у щілину дверей. «Ти сам?» – підозріливо спитав я. «Так», – нетерпляче. «Що таке? І вважай?» Я підніс руки до рота і ще нижче схилився, наче не дозволив найменшому подуху видати мою таємницю. Вартовий також припав до щілини. Я швидко дмухнув, і його обличчя засипав білий порошок. Він заточився назад, протираючи очі і задихаючись. Замить – упав. Нічний туман, швидкий і ефективний. Часто смертельно небезпечний, але я чомусь не зміг змусити себе відчувати докори сумління. Річ навіть не в тому, що це був мій давній приятель плечелом. Цей вортовий не міг стояти вперед покою шрюдової кімнати і геть не розуміти, що відбувалося всередині. Я пропхнув руку крізь щелину, намагався відсунути засуви, коли почув з нею мисичення. «Забирайся! Оближ ті двері, просто йди собі! Не відчиняй їх, дурню!» На мить я побачив рябе обличчя, після чого двері щільно зачинилися мені перед носом. Чейд мав рацію. Найкраще було б, якби Регал застав повністю зачинені двері, а тоді витратив би якийсь час, доки його люди зуміють прорубати їх. Кожна хвилина без Регала була додатковою хвилиною, яку Чейд міг би провести з королем. Те, що настало пізніше, було складнішим за те, що я вже зробив. Спустився сходами на кухню, приязно побалакав з кухаркою і спитав, що це за гармидор горі? Чи королева бува не втратила своє дитя? Кухарка негайно мене вигнала і пошукала людей, які могли б знати більше. Я пішов із кухні до кордегарді, щоб випити там мале пиво і змусити себе щось з'їсти. Їжа залягала мені в шлунку, наче камінь. Ніхто особливо зі мною не розмовляв, але я собі сидів. Довкола мене кружляли плітки про падіння королеви, Тепер тут були гвардійці Стілту та Феру, кремезні, повільні люди, частина охорони їхніх герцогів. Досі вони вже покломилися зі своїми колегами з Оленячого замку. Гіршим за жовч було слухати їхню розмову про те, що втрата дитини дає реголові шанс на престол. Здавалося, вони б'ються об заклад на кінських перегонах. Єдиною іншою пліткою, яка могла б позмагатися з цією, був поголос, наче якийсь хлопчик бачив рябого чоловіка біля криниці на замковому подвір'ї. Це сталося майже опівночі. Ніхто не задумувався, що той хлопець там робив і при якому світлі розгледів той лихий знак. Натомість усі присягалися триматися подалі від води, бо безсумнівно з криницею щось негаразд. З огляду на те, в якому темпі вони пили пиво, я вирішив, що їм нічим перейматися. Отож залишався там, аж доки зверху не прийшла звістка, що регал вимагає, аби до покоїв короля негайно висла на трьох дужих чоловіків із сокирами. Це дало привід для нових розмов, і я ж тим часом тихенько вийшов і рушив до стайні. Там я збирався розшукати Баріча і перевірити, чи блазин вже звернувся до нього. Натомість зустрів Моллі, що спускалася стрімкими сходами саме тоді, як я почав ними підніматися. Вона глянула на мою здивовану міну і засміялася. Але це був короткий сміх, і він не зачепив її очей. – Чого ти ходила до Баріча? – спитав я і одразу ж зрозумів, яким грубим було моє питання. Боявся, що вона мусила шукати допомоги. «Він мій друг», – коротко відповіла вона. Спробувала мене обминути, і я інстинктивно перегородив її дорогу. «Пропусти мене», – люто засичала вона. Натомість я її обняв. «Моллі, Молі, Молі, прошу – хрипко сказав я, коли вона немилосердно мене відштовхнула. «Знайдімо місце для розмови хоча б на хвилину. Мені не сила витримати, що ти аж так на мене дивишся. А я ж присягаюсь, нічого поганого тобі не зробив». Ти поводишся так, наче я тебе покинув, тим часом, як ти завжди в моєму серці. Якщо ж не можу бути з тобою, то це не тому, що не хочу. Раптом вона перестала вирватися. Прошу, благав я. Вона оглянула темне приміщення. Постоїмо і порозмовляємо, тільки швидко, тут. Чому ти така сердита на мене? Вона майже почала відповідати, я бачив, як вона стисла губи, стримавши слова, а затим зненацька стала холодною. «Чому ти вважаєш, що мої почуття до тебе є основою мого життя?» – різко промовила вона. «Ти думаєш, що в мене немає інших проблем, окрім тебе?» Я вирішився на неї. «Може тому, що саме це я і почуваю до тебе?» – серйозно відповів я. «Це не так». Вона була роздратована і виправила мене так, як виправила б дитину, що заповняла наче небо зелене. «Це так?» – наполягав я намагаючись пригорнути її до себе, але вона стояла в моїх обіймах, не дерев'яна. «Твій король в очікуванні Веріті був важливішим. Король Шрюд є важливішим. Кетрікін та її ненароджена дитина важливіші». Вона щоразу загинала пальця, наче перелічувала мої вади. «Я знаю свій обов'язок», – тихо сказав я. «Я знаю, хто у твоєму серці», – рівним голосом відповіла вона. «І я в ньому не перша». «Веріті, він більше не тут». Він не може захищати свою королеву, свою дитину, свого батька, розсудливо відповів я. Тому я мушу поставити їх понад усе своє життя. Понад усе, що мені дороге. Не тому, що я більше їх люблю, але... Даремно я шукав слово. Я людина короля, безпорадно сказав я. А я своя власна людина. І це прозвучало так, наче молі найсамодніша людина у світі. Мені доведеться самі про себе подбати. Так триватиме не завжди. Запротестував я. «Колись ми будемо вільними, вільними побратися, робити усе, що накаже тобі король!» Закінчила вона замість мене. «Ніфіце!» В її голосі була перереченість. «Біль!» Вона відвела мої руки, проминула мене і почала спускатися сходами. Коли зійшла на дві сходинки вниз, і здавалося, що всі зимові вітри повіяли між нами, майже лагідно озвалася знову. «Я мушу щось тобі сказати!» Тепер у моєму серці є хтось інший. Той, кого я ставлю понад усе своє життя, понад усе, що мені дороге. Це твої власні слова, тож ти не можеш мене винуватити. Вона озирнулася на мене. Не знаю, який вигляд я мав, знаю лише, що вона відвела очі, наче не могла цього витримати. Заради нього я мушу піти, сказала вона мені. До місця безпечнішого за це. Молі, прошу, він не може любити тебе так, як я, благав я. Вона не дивилася на мене. «І твій король не може любити тебе так, як я. Кохала. Але річ не в тому, що він відчуває до мене, – повільно мовила вона, – а в тому, що я відчуваю до нього. Він мусить бути першим у моєму житті. Він цього потребує. Зрозумій це. Йдеться не про те, що ти вже мені байдужий, а про те, що я не можу поставити це почуття понад його благо. Вона спустилася ще на дві сходинки. «Прощавай, новачку». Ці останні слова вона майже прошепотіла, але вони врізалися мені в серце, наче були там закарбовані. Я стояв на сходах, дивлячись, як вона йде, і зненацька це почуття стало надто знайомим, біль надто звичним. Я кинувся за нею, ухопив її за плече, втягнув під сходи до горища у темряву. «Моллі!» – промовив я. «Прошу!» – вона нічого не сказала. Навіть не намагалася визволитися з мого стискання. «Що я можу тобі дати? Що я можу тобі сказати, аби ти зрозуміла, хто ти для мене? Я не можу дозволити тобі просто піти». «Ти більше не можеш мене змусити залишитися», – зауважила вона, знизивши голос. Я відчував, як щось від неї відлітає, якийсь гнів, якийсь дух, якась воля. Я не мав для цього слів. «Прошу», – сказала вона, і це слово мене поранило, бо то було слово благання. «Просто дозволь мені піти, не утруднюй цього, не змушуй мене плакати». Я відпустив її плече, але вона не пішла. «Колись давно?» – обережно почала вона. «Я сказала тобі, що ти схожий на Баріча». Я кивнув головою у темряві. Дарма, що вона мене не бачила. «У певному сенсі ти схожий, а в іншому ні. Тепер я вирішую за нас обох, як він колись вирішив за себе і за Пейшенс. Ми не маємо майбутнього. Твоє серце вже зайняте, а прірва між нами надто глибока, щоб будь-яке кохання змогло стати мостом». Я знаю, що ти мене любиш, але твоє кохання відрізняється від мого. Я хочу, щоб ми поєднали все, чим живемо. Ти хочеш тримати мене в коробці, окремо від решти життя. Я не можу бути кимось, до кого ти приходиш, коли не мусиш робити нічого важливішого. І навіть не знаю, що ти робиш, коли ні зі мною. Ти ніколи цим зі мною не ділився. – Тобі не сподобається, – сказав я їй. – Ти справді не хотіла б цього знати. Не кажи мені цього, сердито прошепотіла вона. Ти не бачиш, що я не можу так жити, що ти навіть не дозволяєш мені вирішити. Ти не можеш це робити замість мене, ти не маєш права. Якщо ти навіть не можеш сказати мені цього, то як мені повірити, що ти мене кохаєш? Я вбиваю людей, наче збоку почув я свій голос. Для мого короля я таємний убивцям Моля. Я тобі не вірю, прошепотіла вона. Говорила надто швидко, жах у її голосі був сильнішим за зневагу. Якась її частка вже знала, що я сказав їй правду. Нарешті. Між нами наростала страшна тиша, коротка, але така холодна. Вона чекала, щоб я зізнався у брехні. У брехні, що, як вона знала, була правдою. Тоді зробила це замість мене. Ти впивця? Ти ж у той день навіть не міг обминути вартових, щоб подивитися, чого я плачу. Ти не мав відваги вчинити по-своєму? «А хочеш, щоб я повірила, наче ти вбиваєш людей для короля?» Вона задушно зітхнула зі звуком гніву і розпочував. «Чому ти зараз кажеш таке? Чому саме зараз? Щоб справити на мене враження?» «Якби я думав, що це справить на тебе враження, то, напевно, давно б тобі це сказав». Зізнався я. І це було правдою. Моя спроможність отримати таємницю твердо спиралася на мій страх, що коли б я розповів усе молі, то втратив би її. І я не помилявся. «Брехні!» Сказала вона більш собі, ніж мені. «Брехні! Це все брехні! Від самого початку я була такою дурепою. Кажуть, що хто вдарить тебе раз, той ударить і знову. Так само і з брехнею. Я залишилася, слухала і вірила. Якою ж дурною я була!» Це останньо вона промовила з такою люттю, що я відсахнувся, наче від удару. Вона відступила від мене. «Дякую тобі, Фіцчіверлі!» Холодно і офіційно сказала Молі. «Ти мені це полегшив!» Вона відвернулася від мене. «Молі!» – благав я. Простяг руку, щоб узяти її за плече, але вона замахнулася як для удару. «Не торкайся мене!» – попередила вона, знизивши голос. «Не смій більше ніколи мене торкатися!» Вона пішла. За якийсь час я згадав, що стою під сходами Баріча у темріві. Тримтів від холоду і чогось більшого. Ні, чогось меншого. Мої губи розхилилися у чомусь такому, що не було ні усмішкою, ні гарчанням. Я завжди боявся, що втрачу молі через свою брехню. Але правда за одну мить розірвала те, що завдяки брехні я тримався разом понад рік. яку науку я мав би з цього винести? Питав я себе подумки. Дуже повільно піднявся сходами. Постукав у двері. «Хто там?» – голос Баріча. «Це я!» Я відчинив двері і зайшов у кімнату. «Що тут робила Молі?» – спитав я, недбаючи, як це прозвучить, і недбаючи, що за барячовим столом нерухомо сидить перев'язаний Блазень. Вона потребувала допомоги. Баріч прокашлявся. «Молі прийшла по трави», – якось незугарно сказав він. «Я не міг їй допомогти і не мав того, що їй потрібно. Тоді прийшов Блазень, а вона залишилася, щоб мені допомогти». «Пейшен селесі мають трави. Силу селену», – зауважив я. «Саме це я їй сказав». Баріч відвернувся від мене і почав прибирати своє приладдя, використаване для лікування блазня. Вона не хотіла просити в них. У його голосі була певна нотка, що майже підштовхувала мене до наступного питання. Вона йде звідси, насилу сказав я. Вона йде геть. Я сів на кріслі перед барячевим каміном і затис руки між колінами. Зрозумівши, що погойдуюся туди-сюди, спробував зупинитися. Тобі вдалося? Неголосно спитав блазень: Я перестав погойдуватися. Клянуся, що який час гадки не мав, про що він каже. Так, тихо відповів я. Так, гадаю, вдалося. Ще мені вдалося втратити молі. Вдалося знищити її вірність і любов, які я вважав безсумнівними. Вдалося бути таким логічним, таким практичним, таким відданим моєму королю, що я саме втратив усі шанси на своє власне життя. Я глянув на Баріча. «Ти кохав, Пейшенс?» – зненацька спитав я. «Коли вирішив піти?» Блазен здригнувся, а тоді витріщив очі. Отож були якісь таємниці, про які навіть він не знав. Баррічеве обличчя стало темнішим, ніж я, будь-коли в нього бачив. Він схрестив руки на грудях, наче намагаючись стриматися. Я подумав, що він міг би мене вбити, а може хотів лише не дати болю вирватися назовні. «Прошу!» – додав я. Я мушу знати. Він глянув на мене і сказав, ретельно добираючи слова. Я не належу до непостійних людей. Якщо люблю, то навіки. Так, це ніколи не мінеться. І все-таки ти вирішив? Хтось мусив вирішити. Пейшенс не бачила, що це неможливо. Хтось мусив покінчити з тією мукою для нас обох. Як моля вирішила за нас. Я намагався подумати, що чинитиму далі. Не міг нічого вигадати. Я подивився на блазня. «У тебе все гаразд?» – спитав я його. «Краще, як у тебе», – щиро відповів він. «Я мав на увазі твоє плече. Я думав, вивихнути, але не зламане. Куди краще, ніж твоє серце?» Швидка і дотепна словесна перестрілка. Я не знав, що в жарті може бути стільки співчуття. Ця доброзичливість підштовхнула мене до краю. От-от і розіб'юся. «Я не знаю, що робити», – мій голос зламався. «Як я можу з цим жити?» Пляшка Бренді ледь бряснула, коли Баріч поставив її посеред столу. Розставив довкола неї три келихи. «Пиймо», – сказав він, – «щоб Молі знайшла десь своє щастя, а ми від усього серця зичимо їй цього». Ми випили. І Баріч знову наповнив келихи. Блазень сколихнув брендю у своєму келиху. «Чи це мудро саме тепер?» – спитав він. «Я саме покінчив з мудрістю», – відповів я. «Краще буду блазнем». «Ти не знаєш, про що кажеш», – заперечив він. І все-таки підняв зі мною келих. «За всіх можливих блазнів, а втретє – за нашого короля». «Ми щиро старалися, але доля не дала нам досить часу». Хтось рішуче постукав у двері Баріча. Це виявилося Лейсі з кожиком на плечі. Швидко вийшла, зачинивши за собою двері. «Позбудься цього для мене, добре?» Сказала вона і викинула на стіл перед нами зарізане курча. «Обід?» З ентузіазмом проголосив Блазень. Тут Лейсі миттю зрозуміла, в якому ми стані. Ще швидше вона спалахнула лютим гнівом. «Доки ми ризикуємо своїм життям і репутацію, ти не повешся?» Вона різко обернулася до Баріча. «Чи ти за двадцять років так і не навчився, що це нічого не розв'язує?» Баріч вухом не повів. «Багато речей взагалі неможливо розв'язати», – по-філософськи зауважив він. А «Випивка допомагає зробити їх стерпнішими». Він легко підвівся на ноги і нерухомо став перед нею. Руки пияцького досвіду навчили його добре справлятися з хмелем. «Тобі щось потрібно?» – Лесі куснула губу, але вирішила продовжити розмову зі вказаного ним місця. Мені потрібно цього позбутися, а ще мені потрібна мась від сенсів. Чи ніхто в цій околиці не користає з послуг цілителя? Оскільки блазен не звертався ні до кого, зокрема, Лейсі пропустили його слова вуха. Я саме по неї прийшла, тож найкраще б мені з нею повернутися, якби хтось захотів пересвідчитися. А справжня моя місія – знайти Фіца і спитати, чи він знає, що вартові вирубають двері короля Шеруда сокирами. Я тяжко кивнув головою. Не мав наміру зграбно підводитися, як це вдалося Барічу. Зате блазень схопився на рівні ноги і закричав. «Що?» – повернувся до мене. «Ти ж казав, що тобі вдалося. І це називається вдалося?» «Це найкраще, що я міг зробити за такий короткий час», – відбуркнув я. «Або вдасться, або ні. Зараз ми зробили все, що нам під силу. Крім того, подумай сам. Це добрі міцні дубові двері, доки їх виробають, пройде чимало часу». А коли це зроблять, то, припускаю, виявлять, що внутрішні двері до королівської спальні так само зачинені зсередини на засув. «Як ти це зорудовував?» – тихо спитав Баріч. «Це не я», – жостко відповів я і глянув на блазня. «Я і так уже досить сказав. Пора мені вже довіряти хоча б трохи». Я звернувся до Лесі. «Як там королева і Пейшенс? Як пройшов наш маскарад?» «Достатньо добре». Королева дуже побилася впавши, а коли б мене спитала, то я зовсім не така впевнена, що дитині нічого не загрожує. Викидень не завжди настає відразу після падіння. Та не клопочимося наперед. Волес був турботливим, але невмілим. Як на чоловіка, що запевняє, що є цілителем, він дуже мало знає про справжні властивості трав. Що ж до принца? Лесі пирхнула, але більше нічого не сказала. Чи ніхто, крім мене, не вважає, що небезпечно було пускати плітку про викидень у вільний оббіг? Легким тоном спитав блазень. Я не мав часу вигадати щось інше відгукнувся я. Через день-два королева заперечить цей поголос і скаже, що з дитиною все гаразд. Так, на цю мить ми забезпечилися, як лише могли зауважив Баріч. А що далі? Ми маємо дивитися, як короля і королеву Катрікін вивозять до Трейтфорда. Довіра. Прошу одного дня довіри. Обережно сказав я, бо сподівався, що цього вистачить. А тим часом розходьмося і ведемо настільки нормальне життя, наскільки вдається. Стайні чи без коней, і облазень без короля», – зауважив Блазень. «Нами з Баричем можна пити далі. Я вірю, що за таких обставин це нормальне життя. Стосовно ж тебе, Фіце, то і гадки немає, який титул ти носиш останніми днями, вже не кажучи про те, яке тепер твоє нормальне життя. Отож, ніхто не сидітиме і не питиме», – зловісно промовила Лейся. «Відставте пляшку і тримайтесь на сторожі». «І розійдіться, як щойно», – сказав Фіц. «У цій кімнаті і так сказано та зроблено достатньо, щоб усі ми повисли за зраду. Окрім, звичайно, Фіце Чиверлі. Тих, у кому тече королівська кров, не вішають. Тобі належиться отрута». Від її слів нас прийняло морозом. Баріч знайшов корок і заткнув пляшку. Лесі покинула нас першою з горщиком мазі в кошку. Трохи пізніше слідом за нею пішов Блазень, коли я попрощався з Баричем, він саме закінчував скупти курча, вириваючи з нього останні виперти пер'їни, цей чоловік нічого не марнував. Я вийшов і якийсь час блукав туди-сюди, стежив, чи немає за мною тіні. Кетрікін відпочиватиме, а я не думав, що спроможуся витримати торохтіння Пейшенц або ж її здогадливість. Якщо блазень зараз у своїй кімнаті, то це означає, що він не прагне товариства. Якщо ж де інде, то я гадки не мав де саме. Весь оленячий замок обсіли внутріземці, як хворого пса блохи. Я подався на кухню і прихопив там кілька імбирних коржиків. Тоді тинявся подвір'ям, стараючись, щоб це було схоже на бездумну невтішну мандрівку без жодної мети, а насправді непомітно наближався до хатки, де я сховав колись ніч наокого. Тепер хатка знову пустувала. Усередині було так само холодно, як і ззовні, пройшло вже досить часу, відколи тут мав лігву нічнооки. Тепер він волів лісистів узгір'я за Оленчим замком. Але мені не довелося довго чекати, як його тінь з'явилася у проймі двері. Можливо, найбільшою зручністю зв'язку Віту є те, що нічого не треба пояснювати. Я не мусив описувати йому події останнього дня або підшуковувати слова, розповідаючи, як почувався, коли побачив, що Молі мене покидає. Він теж нічого не питав і не заводив спочутливі розмови. Людські вчинки не мали для нього особливого значення. Сила моїх почуттів була в його очах істотнішою за їхні причини. Він просто підійшов і сів біля мене на брудну долівку. Я міг охопити його руками, сховати обличчя в його хутрі і так сидіти. «Такі зграї творять люди», – зауважив він за якийсь час. «Як ви можете разом полювати, якщо не можете бігти в один бік?» Я не відповів, не знав відповіді, а він жодної і не сподівався. Він схилився, щоб куснути свербляче місце на передній лапі. Потім усів, обтрусився і спитав Ти тепер шукатимеш пари? Не всі вовки мають пару. Ватажки завжди мають. А як інакше промножиться зграя? Мій ватажок має пару, а вона чекає на дитину. Можливо, вовки чинять правильно, а люди повинні брати з них приклад. Можливо, тільки ватажок має паруватися. Так вирішив серце зграю колись давно, що не може мати пари і вождя, яким віддав би все своє серце. Він більше вовк, ніж хоче зізнатися будь-кому. Мовчання. Імбірний коржик? Я віддав їх йому. Він жадібно запихався, а я дивився на нього. Уночі я сумував за твоїми снами. Це не мої сни. Це моє життя. Можеш у них заходити, якщо серце зграє і не буде на нас гніватися. Краще жити разом. Мовчання. Ти більше хотів би жити з самкою? Я надто багато хочу. Це така слабість. Він кліпнув глибокими очима. «Ти надто багато чого любиш. Моє життя куди простіше?» «Він любив тільки мене». «Це правда. Мені лише одно по-справжньому складно. Те, що ти ніколи в це не повіриш». Я тяжко зітхнув, раптом нічне оки чхнув, а тоді обтрусився. «Не люблю цього мишачого пилу. Але перш ніж я піду, попрацюй своїми спиртними руками і почухай мене за вухами. Мені тяжко зробити це так, щоб не подрябатися». І я почухав його за вухами, під шиєю, по загривку, аж він звалився на бік на чищення. «Собацюро!» – чуло сказав я йому. «Плати за образу!» Він схопився на ноги, сильно куснув мене крізь рукав, а тоді вискочив за двері і зник. Я відтяг рукав і оглянув глибокі білі шрами на тілі. Вони ледь не кровоточили. Бовчий гумор. Короткий зимовий день добігав кінця. Я повернувся до твердині і змусив себе зайти на кухню, щоб дати кухарці змогу переповісти мені всі чутки. Вона напхала мене сливовим пирогом та бараненою і при цьому розповіла про можливе викидання королеви, а тоді про те, як чоловіки з сокирами вирубували двері до покоїв короля, бо його вартовий раптово помер від апоплексії. І другі двері теж. Принц Регал дуже непокоївся і підганяв їх, бо боявся, чи з королем нічого не трапилося. Та коли вони туди дісталися, то виявилося, що король попро всю ту рубанину спав, як немовля. Отак, сер, так глибоко спав, що вони не змогли його розбудити і пояснити, чому виробили двері. Дивина, погодився я, і сара перейшла до дрібніших пліток твердині. Виявилося, що в ці дні всі вони крутилися переважно довкола того, кого пересіляють до Трейфорда, а кого ні. Кухарку забрали з огляду на її незрівняний агрусовий торт і плетені булочки. Вона не знала, хто тут займатиметься куховарством, але, напевно, хтось із гвардійців. Регал казав, що дозволяє їй узяти з собою всі свої найкращі горщики, і вона за це вдячна, але чого їй насправді бракуватиме, то це західної плити. Вона ніколи не готувала на кращій, бо там і тягне саме так, як слід, і гачки до м'яса на відповідній висоті. Я слухав її та намагався зосередитися на почутих словах, показуючи що найглибший інтерес до дрібних деталей, які вона вважала такими важливими для власного життя. Як виявилося, варта королеви має зостатися в Оленячому замку і так само, як і ті нечисленні, що досі носили кольори особистої охорони короля Шрюда. Втративши привілеї доступу до королівських покоїв, вони перетворилися на геть деморалізований загін. Тарегал наполягав, що їм необхідно залишитися, бо це символізуватиме королівську присутність в Оленішому замку. Поїде Розмирі та її матір, але в цьому не було нічого дивного з огляду на те, кому вони служать. Не поїде Федверн і Мелоу теж. От його голосу їй бракуватиме. Та, можливо, вона з часом призвичається до тих внутріземських трелів. Вона навіть не подумала спитати, чи їду я. Піднімаючись сходами до своєї кімнати, я намагався уявити собі, яким буде оленячий замок. Високий стіл цілковито спорожніє. На інші подаватимуть просту похідну їжу, наскільки вистачить харчових запасів, з готуванням якої найкраще обізнані військові кухарі. Я очікував, що ще до весни ми будемо оживитися лише дичиною та морськими водоростями. Більше, ніж за себе, переживав я за Пейшенс і Лейсі. Мене не лякали ні примітивне життя, ні груба їжа, але вони до цього не звикли. Принаймні, Меллоу далі співатиме, якщо тільки в цій самотині не страждатиме від меланхолії. І Федверн. Тепер у нього небагато буде учнів, то, можливо, вони із Пейшенс доведуть до кінця своє дослідження з виробництва паперу. Отак, так, собі духу відважною міною, я намагався знайти для всіх нас майбутнє. «Де ти був, бастарда?» За дверей раптом вийшла сирена. Сподівалася застати мене зненацька, але завдяки Віту я знав, що хтось там є і навіть не здригнувся. «На дворі...» «Від тебе тхне собакою!» «Я принаймні можу виправдитися тим, що був з собаками. З тими нечисленними, які ще зосталися у стайнях». Зайняло кілька хвилин, доки вона зрозуміла приховану шпильку в моїй чемній відповіді. «Ти тхнеш собакою, бо й сам більше, ніж наполовину собака. Звіромах!» Я вже мав на губах певне зауваження про її матір, але натомість несподівано і по-справжньому згадав її. Коли ми тільки починали вчитися писати, пам'ятаю, що мати змушувала тебе носити темний фартух, бо ти завжди обляпувалася чорнилом. Вона похмуро до мене придивлялася, крутячи думки на всі боки і намагаючись виявити в моїх словах якусь образу чи зневагу. «І що з того?» – спитала вона нарешті, не маючи змоги просто так мене полишити. «Нічого, я просто згадав». Колись допомагав тобі виводити хвостики літер. Це немає нічого спільного з тепершнім, сердито заявила вона. Ні, нічого. Це мої двері. Ти збираєшся зайти разом зі мною? Вона плюнула. Не цілком на мене, але влучила в підлогу біля моїх ніг. Я чомусь вирішив, що вона не зробила б цього, якби не покидала в Ленічий замок разом із Рагалом. Замок не був уже її домом, і вона почувала свободу забруднити його перш ніж покинути. Це багато мені сказала. Вона не сподівалася колись сюди повернутися. У своїй кімнаті я методично підлаштовував кожен замок і засув, тоді додав ще один масивний стержень. Підійшов до вікна і перевірив його. Виявилося, що воно все ще добре зачинене. Заглянув під ліжко. Нарешті сів у крісло біля каміна, щоб подрімати, доки Чейд мене покличе. З легенької дрімоти мене розбудив стук у дверя. Хто там? озвався я. У розмарі. Королева вас скличе. Доки я відсував засуви та відмикав замки, дитина зникла. Вона була лише дівчинкою, але мені роздратувало, що таке важливе повідомлення було вголос промовлено крізь двері. Я квапливо причупорився, а тоді поспішив до покоя в королеви. Дорогою я проминув руїну, що була колись дубовими дверима до кімнат Шлюда. У пробоєні стояв здоровенний вартовий, незнайомий мені внутриземець. Королева Кетрікін напівлежала на канапі біля свого каміна. Кілька гуртків її дам обмінювалися новинами в різних кутках кімнати, але королева була сама. Її очі були заплющені. Мала такий втомлений вигляд, я аж задумався, чи принесений розмір виклик не був помилком. Але леді Гоупфел підвела мене до королеви і принесла низенький стілець, на який я міг сісти. Запропонувала мені чашку чаю, і я погодився. Тільки на леді Гоупфел відійшла, щоб запарити чай, кетрікін розплющила очі. «І що тепер?» Спитала вона так тихо, що я мусив схилитися, аби її почути. Я скосо глянув на неї. Зараз Шрюд спить. Він не може спати вічно. Хай що йому дали. Його дія про мене, а тоді ми повернемося до місця, де й були. Наближається церемонія коронації короля в очікуванні. Можливо, принц буде цим зайнятий. Без сумніву доведеться шити і приміряти новий одяг, а є ще всякі дрібні деталі, які так його втішать. Можливо, якийсь час йому буде не до короля? А тоді? Леді Гоупфул повернулася з чашкою чаю. Я взяв чай, пробурмотівши слова подяки, а коли вона підсунула до нас крісла, королева Кетрікін слабо усміхнулася і спитала, чи можна і їй принести чаю. Я майже засоромився через те, як швидко схопилася Леді Гоупфул, щоб виконати наказ. «Я не знаю», – пробурмотів я у відповідь на попереднє питання королеви. «А я знаю. Король був би в безпеці в моїх горах». Його б там шанували і захищали, і, можливо, Джонкві знала б... О, дякую, Гопфул. Королева Кетрікін взяла запропоновану їй чашку, відпила ковток, а леді Гопфул сіла поблизу. Я усміхнувся Кетрікін і ретельно добирав слова, вірячи, що вона зрозуміє їхні значення. «Але ж гори так далеко, моя королева, а погода у цій порі року така тяжка. Доки посланець дістанеться туди і розшукає ліки вашої матері, настане весна». Є й інші місця, де можуть запропонувати таку саму допомогу від ваших проблем. Можливо, Бернс чи Ріпон, якщо ми їх попросимо. Ви знаєте, що гідні герцоги цих провінцій ні в чому вам не відмовлять? Я знаю. Втомлено усміхнулася Кетрікін. Але ж вони самі тепер мають стільки проблем, що я не смію завдавати їм ще одного клопоту. Крім того, корінь, який ми називаємо довговіком, росте лише в горах. Думаю, що рішучий посланець міг би туди дістатися. Вона знову відпила чаю. «А кого ж послати з таким дорученням?» «А, ось це найважче питання», – зауважив я. «Безперечно, вона розуміла, як складно буде вести старого хворого короля в гори взимку. Він не зможе їхати сам. Цей чоловік мусив би бути гідним найвищої довіри та мати сильну волю». «Цей чоловік скидається мені на жінку», – сказала Кетрікін, а Гобфел весело засміялася, більше через те, що настрій королеви поліпшився, ніж з її жарту. Кетрікін замовкла, тримаючи чашку біля губ. «Можливо, я повинна поїхати сама і простежити, щоб усе було гаразд?» додала вона і усміхнулася, коли мої очі розширилися. Але погляд, який вона мені послала, був серйозним. Далі ми вели невимушену розмову про цілюще зілля, найчастіше щойно вигадана Кетрікін, який я обіцяв їй розшукати, бо вірив, що зрозумів її правильно. Попрощавшись і повертаючись до своєї кімнати, я міркував, як отримати її від дій до нар Гарна загадка. Тільки-но ну, я встиг позасовувати всі засови і посмикати всі замки, як почув на спині легенький протяг. Обернувся і виявив, що вхід до Чейдового королівства відкритий. Я втомлено піднявся сходами. Тужив за сном, але знав, що коли я ляжу, то й ока не заплющу. Увійшовши до кімнати Чейда, я почув милий запах їжі і раптом зрозумів, що голодний. Чейд уже сидів за маленьким накритим столиком. Сідає і їж. Небагатослівно привітав він мене. Ми разом вступаємо у змову. Я встиг двічі відкусити від м'ясного пирога, коли він неголосно мене спитав. Як думаєш, скільки часу ми могли б ховати короля Шрюда тут, у цих кімнатах? Я проживав і ковтнув. Мені жодного разу таки не вдалося знайти входи до цієї кімнати, тихо зауважив я. "О, але такі входи існують. А оскільки харчі та інше потрібне мандрують туди-сюди, то є кілька людей, які про них знають, хоч і не повністю розуміють, про що знають. Мій кролятник сполучений із замковими кімнатами, де регулярно залишають провіант для мене. Але моє життя було значно легшим, коли їжу та белозну поставляли ладі Тайм. Але як же ти житимеш, коли Регал від'їде до Трейтфорда? – спитав я. Мабуть, гірше, ніж тепер. Деякі роботи виконуватимуть за звичкою, якщо тільки ті, хто набув цих звичок, залишиться тут. Але коли їжі ставатиме менше, то дехто може задуматися, навіщо складати припаси у невикористовуваній частині замку. Однак ми говоримо про комфорт короля Шрюда, а не про мій. Усе залежить від того, як зникне шруд. Якщо Регал думатиме, що він покинув твердиню звичайним шляхом, ти можеш сховати його тут на якийсь час, але якщо Регал знатиме, що король досі вола нічому замку. То не зупиниться ні перед чим. Підозрю, що першим його наказом буде прислати людей з молотами та розбити стіни спальні короля. Грубо, але ефективно, погодився Чейт. Ти знайшов для нього безпечне місце в Бернсі або ріпоні? Так швидко, звичайно, що ні. Нам доведеться ховати його тут кілька днів, а то й тижнів, перш ніж місце буде готове. А тоді його слід контрабандою вивезти з твердині. Це означає, що ми мусимо знайти людей, яких можна буде підкупити. І знати, коли вони вартуватимуть. «Та але, але, якщо людину можна підкупити, то потім її можна і перекупити. Хіба що з нею станеться нещасний випадок?» Він значуще зиркнув на мене. «Можна цим не перейматися. Існує ще один вихід Зеленячого замку», – сказав я, маючи на увазі дорогу мого Вовка. «Але в нас є ще одна проблема. І це Кетрікін. Якщо вона найближчим часом не знатиме, що ми маємо план, то почне діяти сама. Її думки йшли в тому ж напрямку, що й твої». Сьогодні ввечері вона запропонувала, що забере Шлюда до себе в гори. Вигідна жінка і старий хворий чоловік посеред зими, смішно, Чейт помовчав. Однак це несподівано. Їх ніколи не шукатимуть на цій дорозі. А при тому людському потоці, який завдяки реглову пливе оленячою рікою, ніхто не зверне уваги на ще одну жінку та її хворого батька. І все таки це смішно, запротестував я. Мені не подобалися іскри інтересу, які я бачив у очах Чейда. Хто б з ним поїхав? Баріч. Це надолоб б йому допитися до смерті від нудьги. І він міг би подбати про їхніх коней. І про все, чого вони потребуватимуть. Він поїде? Ти знаєш, що так, неохоче сказав я. Але Шрюд ні за що не витримає такої подорожі. Він радше витримає цю подорож, аніж виживає з Регалом. Те, що його з'їдає, і далі пожиратиму його життя, хай би де він був. Чи й насупив брові. Але чого останніми днями хвороба з'їдає його так швидко, цього я сказати не можу. Холод, злигодні, це йому не допоможе. Там по дорозі багато заїздів. Я ще спроможний знайти для них всякий такий гріш. Шрюд тепер дуже ссокся, тож можемо не боятися, що хтось його впізнає. З горолевою тяжча річ. Небагато жінок з її кольором волосся і зростом, А все-таки, наклавши на неї важке вбрання, зробимо її гряднішою на вигляд, волосся прикриємо каптором і... Ти це не серйозно? Завтра вночі, – відповів він, – нам доведеться щось вирішувати до завтрашньої ночі, бо саме тоді перестає діяти той еліксир для сну, який я дав Шрюдові. Ймовірно, доки королева не вирішила до Трейдфорду, наступного замаху на неї не буде. Але коли вже Регал матиме її у своїй владі, то дорогою може багато чого статися. Можна послизнутися на баржі та впасти у крижану річку, може понести кінь, може зіпсуватися м'ясо, якщо його таємний убивця хоча б наполовину такий умілий, як ми з тобою, то він доб'ється успіху. Регалів таємний убивця? чиї з жалом глянув на мене. Ти ж не думаєш, що наш принц власноручно шмарував сходи жиром із сажею. Як припускаєш, хто це? «Серена». Це ім'я саме злетіло мені з губ. «Тоді майже, напевно, не вона. Ні, ми виявимо, що це якась непримітна людина-мишка з приємними манерами і спокійним способом життя. Якщо колись з'ясуємо, хто це». А, та що ж, тим часом забудьмо про це, хоча немає нічого важчого, ніж шукати іншого таємного вбивцю». «Вілл», – тихо сказав я. «Який Вілл?» – спитав він. «Я швидко розповів йому про віла. Він слухав із широко розплющеними очима. «Оце блискуче!» – захоплено сказав він. «Убивця Скілер! Чудо, що ніхто раніше до такого не додумався!» «Можливо, Шрюд додумався?» – неголосно мовив я. «Хоч, можливо, його вбивця провалив науку?» Чейд відкинувся на спинку крісла. «Я поміркую!» – замислено сказав він. «Шрюд достатньо потайний, щоб таке вигадати і не розповісти нікому, навіть мені!» Але сумніваюся, що ВІЛ є зараз кимось іншим, окрім як шпигуном, безпечним шпигуном, безсумнівно. Мусиш постійно бути насторожі. Та не думаєш, що ми маємо боятися його як вбивці. Він кашлянув. Ну так, усе зрозуміліше, що ми повинні діяти швидко. Втечу слід починати з королівських покоїв. Ти мусиш знайти спосіб ще раз відвернути увагу охоронців. Під час коронації? Ні. Не можемо ризикувати, чекаючи так довго. Завтрашньої ночі, не пізніше. Тобі не треба довго ними займатися. Мені достатньо кількох хвилин. Ми мусимо почекати, інакше весь задум неможливий. Ти хочеш, щоб я до завтрашньої ночі підготував королеву і барича, а це означає, що я мушу розповісти їм про твоє існування. А баричу доведеться подбати про коней і харчі. Прості коні, нечистокровні. Ті надміру привертатимуть увагу. І лектику для короля. Простих коней маємо в досталі. Це властиво і все, що залишилося. Баріч вважатиме прямою на своїй честі, якщо його королі-королева їхатимуть такими кіньми. І мул для нього самого. Вони повинні мати вигляд убогих людей, що на силу назбирали грошей на дорогу. Не хочемо привертати увагу розбійників. Я пирснув, уявивши Баріча верхи на мулі. Але ж це неможливо, тихо сказав я. Надто мало часу. Ніч коронації годилося б краще, усі будуть на бенкеті. «Усе, що мусить бути зроблено, може бути зроблено», – запевнив Чейт. Якийсь час він сидів замислившись. «Можливо, ти маєш рацію. Регал не може допустити, щоб король був нідієздатним під час церемонії. Якщо його не буде, жоден із прибережних герцогів не повірять їй ні на гріш. Регал буде змушений щонайменше дозволити Шрюдові прийняти свої болезаспокійливі ліки, щоб утримати його в доброму стані. «Ну гаразд, післязавтра вночі». А якщо ти матимеш невідкладну потребу порозмовляти зі мною завтра, кинь до свого каміна трохи гіркої кори. Небагато, я не хочу задушитися димом. Але добру ж меню. Я відкрию дорогу». «Блазень захоче піти з королем», – повільно промовив я. «Це неможливо», – рішуче сказав Чейд. Його неможливо приховати. Він тільки збільшить небезпеку. Крім того, він мусить залишатися тут. Ми потребуватимемо його допомоги, щоб приготувати це зникнення». Я не думаю, що це змінить його думку. Блазня я беру на себе. Я можу йому пояснити, що життя його короля залежить від того, чи вдасться йому непомітно виїхати. Треба створити атмосферу, в якій зникнення короля і королеви не вважатиметься... Ну, так. Залиш цю частину мені. Я відіб'ю йому охоту розбивати стіни. Роль королеви легка. Їй достатньо буде рано покинути церемонію, заявивши, що вона хоче виспатися, і відіслати своїх людей. Не каже їм, щоб слуги її не турбували, доки вона їх не покличе. І якщо все піде добре, ми забезпечимо Шрюдові та Кетрікін більшу частину ночі, щоб виграти якусь відстань». Він приязно мені усміхнувся. «Гаразд, думаю, ми запланували все, що могли. Ні-ні, я знаю, що насправді нічого не устало, це і краще. Так ми будемо більш еластичними. А тепер іди, хлопче, і поспи, скільки зможеш. Завтра в тебе буде тяжкий день, і мені багато чого слід зробити». Доведеться наготувати стільки ліків, щоб королю Шлюдові вистачило аж до гір. І запакувати, і підписати їх. Баріч вміє читати, правда? Дуже добре, запевнив я його. Трохи помовчав. Ти був вчора біля замкової криниці близько півночі. Там начебто бачили рябого чоловіка. Дехто запевняє, що тепер криниця зіпсована, а інші вважають, що це лихий знак для реглавої коронації. О, ну може і так. Чиїсь зихохотів сам до себе. Тепер вони, хлопче, матимуть лихі знаки та віщування, аж доки зникли королю з королевою, не здаватимуться найприроднішою у світі речу. Він усміхнувся, як хлопчисько, а руки зникли з його обличчя. У зелених очах з'явилося щось наче давня капосна іскра. «Іди відпочинь, і познайом Барича й королеву з нашими планами. Я порозмовляю зі Шрюдом і блазним. Більше нікому, ані чечирк. Інколи нам доведеться покладатися на удачу». Але що до решти, довірся мені». Від його сміху, що проваджав мене сходами, я не цілком заспокоївся. Розділ 28. Зради і зрадники. Принц Регал був єдиною дитиною короля Шрюда і королеви Дезайр, що пережила пологи. Дехто каже, наче певитухи ніколи не дбали про королеву і багато зробили, аби її діти жили. Інші запевняли, що вони, бажаючи зменшити страждання королеви, давали їй надто багато ліків, які притлумлювали біль. Але оскільки лише двоє з мертвонароджених дітей дизайр утрималися в її лоні довше, ніж сім місяців, більшість повітух твердила, що винна усьому схильність королеви до дурманного зілля, а ще погана звичка носити за поясний ніж, повернити вістрім до живота. Усі знають, що це лихий знак для жінки дітородного віку. Я не спав. Ледве встигав прогнати з думок тривогу за короля Шрюда, як там негайно ж поставала моль разом із тим іншим. Мої думки снували між ними, сплітаючись у покривало біди та смутку. Я обіцяв собі, що тільки на король Шрюд і Кетрікін будуть у безпеці, то знайду спосіб відвоювати моль в того, хто її в мене украв. Постановивши так, я перевернувся на другий бік і ще пильніше втупився в темряву. Ніч усе ще мала повну владу, коли я скотився з ліжка. Прослизнувши тінню повз порожнє тіла та сонних тварин, я нишком піднявся барячевими сходами. Він мене вислухав, а тоді чемно спитав. «Ти певний, що це тобі не примарилося у вісні? Якщо і так, то я бачу цей сон більшу частину свого життя». «Віднедавна і мені так здається», – погодився він. «Ми розмовляли в темряві». Він таки лежав у ліжку, а я сидів на підлозі поруч із ним і шепотів. Не хотів, щоб Барріч розводив вогонь чи навіть запалював свічку, аби не дати нікому приводу задуматися, чого він сьогодні відступив від щоденних звичок. «Аби зробити все, про що він просить, за два дні слід одразу ж зробити все бездоганно. Ти перший, до кого я прийшов. Зможеш?» Він мовчав, а в темряві я не бачив його обличчя. «Троє сильних коней, мул...» Лектика і припаси для трьох. І все так, щоб ніхто не помітив. Чергова тиша. Я не можу просто так повантажити короля з королевою і поїхати крізь ворота в Оленічному замку. Знаєш той вільховий гай, де мав колись лігво Великий Лис? чекаю тому місці з кіньми. Короліки Трікін зустрінуться там з тобою. Я неохоче додав, їх приведе до тебе Вовк. Невже вони, як і я, мусять знати, що ти робиш? Жахнувся він. Я використовую ті знаряддя, які маю, і сприймаю це не так, як ти. І скільки ж часу ти можеш ділити свідомість з істотою, що чухається, облизується, качається, попадлені, шаліє, зачувши тічну самицю, і думки якої не йдуть далі наступної порції їжі, перш ніж приймеш її цінності як свої власні. Ким ти тоді будеш? Вартовим? – ризикнув я. Баріч мимоволі пирснув. Я казав серйозно. Сказав він за мить. Я теж, про короля і королеву. Мусимо засередитися на тому, як цього добитися. Про ціну я вже не думав. Він трохи помовчав. Тож я мушу якось вивезти з Оленячого замку чотирьох тварин, прикупивши електику, так, щоб це не привернуло нічиєї уваги. Я кивнув в темряві. Це можливо? Він неохоче сказав. Залишилося один-двоє стаяних челядників, яким не довіряю. Це не така послуга, про яку можна просити першого ліпшого. Не хочеш, щоб якийсь хлопець опинився в зашморзі через те, що я його попросив. Але припускаю, що це можна обставити так, наче їх вивозять гору рікою. Проте, мої хлопці не дурні. Я не тримав би в стайні дурних чолядників. Тільки, на ну, розійдеться звістка, що король зник, вони одразу ж усе зрозуміють. Вибери когось, хто любить короля. Баріч зітхнув. Харчові запаси. Це не буде щедра пайка. Радше похідна. Я маю також роздобути і зимовий одяг? Ні, тільки для себе. Кетрікін може сама взяти і принести те, що потребує. А Чейд подбає про короля. Чейд? Який знайомий ім'я, наче я колись давно його чув. Вважається, що він помер багато років тому, а до того його бачили у твердині. Стільки років жити як тінь, здивувався він. Він планує і далі жити як тінь. «Не мусиш остерігатися, що я його видам», – образився Баріч. «Я знаю, це лише так, і я знаю. Ну, давай, ти розповів мені достатньо, щоб я зробив свою частину справи. Буду там з і запасами. Коли?» «Десь вночі, коли свято ще триватиме. Точніше, не знаю. Я знайду спосіб послати тобі звістку». Він знизав плечима. «Тільки, на по сутині, я буду там і чекатиму». «Дякую, Баріч». «Він мій король». Вона моя королева. Я не потребую подяк за виконання свого обов'язку. Я вийшов від баріча і крадькома спустився сходами. Тримався в тіні і напружував кожне чуття, намагаючись упевнитися, що ніхто за мною не шпигує. Залишивши стайню, я шмигнув до комори, а звідти до свинарника і зі свинарника до пташника. З тіні в тінь, аж доки не дістався до старої хатки. Задиханий ніч і вийшов мені на зустріч. «Що трапилося? Чого ти відкликав мене з болювання?» «Завтра ввечері, коли по сутині, я можу тебе потребувати. Залишишся тут, біля твердині, щоб швидко прийти, коли покличу». «Звичайно. Але навіщо було тягти мене сюди? Ти не мусиш наближатися до мене, щоб просити про таку просту послугу?» Я присів на снігу, а він підійшов до мене і сперся горлом обмиє плече. Я міцно його обняв. «Дурня!» – грубовато сказав він. «А тепер йди!» Я буду тут на випадок, якби ти мене потребував. Моя подяка. Мій брате. Обережність і поспіх боролися в мені, коли я повертався до твердині і до своєї кімнати. Зачинився і ліг на ліжко. Збудження стрясло мною, як буря. Я не знатиму справжнього відпочинку, доки все не довершиться. Перед полуднем мене прийняли в покоях королеви. Я приніс із собою кілька сувоїв травників, Кетрікін лежала на канапі перед каміном, граючи роль овдовілої дружини і стурбованої майбутньої матері. Я бачив, що її це гнітить, і що те падіння насправді завдало їй більше шкоди, ніж вона зізнавалася. У неї був трохи кращий вигляд, ніж попереднього вечора. Я тепло привітався, а тоді ми розпочали оглядати кожне згадане в собо як зілля, детально обговорюючи його цілющі властивості. Мені вдалося зробити так, щоб більшість дам-королеви занудьгували і попросилися в геть. А останніх трьох вона відіслала приготувати чай, принести ще подушок і знайти ще якийсь сувій з описом трав, які Кетрікін начебто бачила в кабінеті Веріті. Маленьке розмірі давно вже заснула в тихому кутку біля каміна. Коли шелест дамських спідниць затих, я швидко заговорив, знаючи, що маю мало часу. «Ви поїдете завтра вночі після церемонії коронації». Сказав я і говорив далі, хоч вона розхилила було в уста, щоб поставити питання. Тепло вдягніться та візьміть зимові речі. Небагато. Покиньте церемонію і йдіть сама до своєї спальні, тільки не зможете. Пожалійтеся, що церемонія і ваша туга вас виснажили. Відійшліть своїх слух, скажіть, що вам слід виспатися, і не кажіть їм не повертатися, доки ви не покличете. Двері зачиніть на засов. Ні, тільки слухайте, у вас мало часу. Приготуйтеся до від'їзду, а тоді залишайтесь у своїй кімнаті. Одна людина за вами прийде. Довіряйте рябому чоловікові. Король поїде з вами. Вірте мені, відчайдушно сказав я, почувши, що хтось повертається. Усе інше буде влаштоване. Вірте мені, віра. Я сам не вірив, що це вдасться. Нарциза повернулася з подушками, а невдовзі прибув і чай. Ми приязно гомоніли, а одна з молодших дам Кетрікін навіть фліртувала зі мною. Королева попросила мене залишити в неї травники, бо її спина все ще боліла. Вона вирішила цього вечора рано лягти, і, можливо, сувою допоможуть їй швидше заснути. Я чемно попрощався і втік. Чейд запевнив мене, що впорається з блазнем. Я взявся за свої грандіозні спроби планування втечі. Мені треба якось організувати, щоб король зостався сам після церемонії, на кілька хвилин, про які просив мене Чейд. Я міркував, чи не доведеться мені заплатити за ці хвилини своїм життям. Тоді я відігнав ці думки. Лише кілька хвилин. Двоє вибитих дверей могли стати для мене перешкодою або допомогою. Я не був певний, чим саме. Обміркував усе, що першим спадало на думку. Я міг вдати п'яного і спровокувати вартових на бійку. Якщо буду без сокири, то їм вистачить кілька хвилин, щоб зі мною впоратися. Звичайний бій навкулачки ніколи не був моєю сильною стороною. Ні. Я маю застатися дієздатним, тож обдумав і відкинув ще здюжину схем. Надто багато залежало від чинників, яких я не міг передбачити. Скільки вартових там буде, чи будуть це особи, знайомі мені, чи буде там волос, чи Регал не припхається порозмовляти. Під час мого попереднього візиту в кімнати Кетрікен я помітив, що до двірків розбитих дверей, які вели в королівські покої, провізорчені заслони. Більшу частину уламків забрано, але рештки дубових дверей усе ще засмічували коридор. Не прислано столярів, усе це полагодити. Чаровий знак, що Регал не планує повертатися в Оленичий замок. Я намагався придумати якийсь привід, щоб потрапити до королевської кімнати. Унизу в замку гуло, як у вулику. Не сьогодні, то завтра очікувано, що герцоги Бернсу, Ріпону та Шокзу прибудуть зі своїм почтом, щоб стати свідками церемонії коронації Регала. Їх планувалося поселити в менших кімнатах для гостей в іншому крилі-твердині. Я намагався здогадатися, як вони зреагують на раптове зникнення короля і королеви. Чи це буде протрактоване як зрада, чи Регал знайде спосіб усе від них приховати? Яким це буде знаком для початку його правління? Я викинув ці думки з голови. Вони нічим не могли мені допомогти. Я покинув свою кімнату і рушив у мандрівку замком, сподіваючись на натхнення. Натомість натрапив лише на метушню. На регалову церемонію прибули шляхтичі всіх рангів, а цей наплив гостей, їхніх родин і слуг стикався та змішувався з відпливом майна і людей, яких регал відсилав у суходолу. Ноги самі несли мене в кабінет веріті. Двері були прочинені, і я увійшов. Камін холодний, в нежилій кімнаті пахне затхлістю. Чути виразний запах мишей. Я сподівався, що сувої, де вони загніздилися, не були незамінними. Тішився, що заніс до чайдових кімнат ті з них, які Вереті вважав найціннішими. Я ходив кімнатою, торкаючись його речей, зненацька затужив за ним, за його непохитною стійкістю, спокоєм, силою. Він ніколи б не допустив такого. Я сів на крісло біля того стола, де Вереті рисував карти. Стіл був поплямлений чорнилими кривулями, які він робив, пробуючи кольори. От два погано обрізнені пера, відкинуті разом з облізлим пензликом. У коробці на столі було кілька маленьких горщиків із засохлими потрісканими фарбами. Вони пахли мені, веріті, так само, як шкіра і олія для упоріжжі завжди пахли мені барічем. Я схилився чолом на стіл і охопив голову руками. «Веріті, як ми зараз вас потребуємо?» «Я не можу прийти». Я схопився на ноги, перечепився об крісло і впав на підлогу. Горячково зірвався знову і ще дужче вп'явся в цей контакт. «Веріті?» «Я тебе чую. Що з тобою, хлопче?» «Пауза. Ти дістався до мене сам, правда?» «Добре зроблено. Необхідно, щоб ви негайно повернулися». «Чому?» Думки ринули куди швидше, ніж слова, зі значно численнішими деталями, ніж йому хотілося б знати. Я відчував, що ця інформація його засмутила і втомила. «Повертайтеся додому. Коли б ви були тут, то зуміли б усе виправити. Регал не міг би перетендувати на титул короля в очікуванні, не розгрубував би Оленячий замок і не вивіз би короля». «Я не можу. А тепер заспокойся. Поміркуй. Я не можу повернутися вчасно, щоб цьому запобігти. Це мене засмучує, але я тепер надто близько, щоб зректися мети. А якщо ж маю стати батьком...» Це нове відчуття зігріло його думки то ще важливіше, щоб я добився успіху. Моєю метою має стати збереження шести герцогств неушкодженими і звільнення узбережжя від морських вовків, того, що успадкує моє дитя. Що я маю робити? Те, що ти запланував. Мій батько, моя дружина, моє дитя. Це важкий тягар, який я наклав на тебе. Раптом він зазвучав невпевнено. «Зроблю все, що зможу», – сказав я йому, боючись обіцяти більше. «Я в тебе вірю», – пауза. «Ти це відчуваєш?» «Що?» «Тут є ще хтось. Він намагається вдертися і підслухати наше скілення. Це один зі шпигунського виводку Галанових Єхідн. Я не думав, що це можливо. Галан знайшов спосіб і навчив цього своє отруєне потомство. Зараз не скіль мені більше». Я відчував щось схоже на те, як він востанньо розірвав наш скіл-контакт, щоб врятувати силу Шрюда, але куди грубіше. Ривок принцевого скілу відштовхнув нас одне від одного. Мені здавалося, що я відчув прикладене на ним зусилля. Наш зв'язок перервався. Виріті щез так само з Нинацька, як я його знайшов. Я невпевнено промацував, шукаючи наш контакт, але все дарма. Те, що він сказав про підслухувача, мене вразило. Страх у мені змагався з тріумфом. Я скілив. За нами шпигували. Та я самостійно скілив без сторонньої допомоги. Але що вони зуміли підслухати? Я відсунув крісло від столу, посидів якийсь час серед мисленої бурі. Скілити було легко. Я досі не розумів, як мені це вдалося, але це було легко. Почувався, наче дитина, що склала пазл, але не може достеменно відтворити послідовність своїх рухів. Певність, що це можливо, схиляла мене до негайної повторної спроби. Я із силою відтрунив спокусу. В мене були інші справи, набагато нагальніші. Я схопився і вибіг із кабінету, майже перечепившись об Джастіна. Він сидів, простягши ноги і притулившись спиною до стіни, наче п'яний. Але я краще знав, що з ним. Він був напівбестямним від удару, завданого йому веріті. Я втримався на ногах, випростався і глянув на нього. Мені слід було б його вбити. Отрута, яку я наготував колись для волоса, усе ще лежала в кишенці в моєму манжеті. Я міг увіпхнути їх йому в горлянку. Але вона не розрахована на швидку дію. Не би, вгадавши мої думки, він відсунувся від мене, тримаючись за стіну. Якусь мить я дивився на нього, намагаючись думати спокійно. Обіцяв Чейдові не чинити дальших дій, не порадившися з ним спершу. Вереті не наказував мені знайти та вбити шпигуна. Він міг зробити це сам і то швидше, ніж подумати. Це рішення не належало мені. Змусити себе обійти Джастіна було однією з найскладніших речей, які я будь-коли зробив. П'ять-шість кроків у глибь коридору. Раптом я почув, як він забилькотав. Я знаю, що ти робив. Я обернувся, щоб стати з ним віч-на-віч. Що ти кажеш? тихо спитав я. Серце моє заколотало. Я сподівався, що він дасть мені привід його вбити. Страшно було зненацька довідатися, як я дуже цього хотів. Він збілів, але не відступив, нагадував мені хвалькувату дитину. «Ти ходиш, як сам король. Глузуєш з мене і не сміхаєшся в мене за спиною. Не думай, що я цього не знаю!» Хапаючись за стіну, він підвівся. «Але ти не такий великий!» «Ти один раз скілив і вважаєш себе майстром, але твій скіл смердить собачою магією. Не думай, що ти завжди так гордо ходитимеш. Стягнуть тебе донизу. І швидко!» Вовк кричав у мені, вимагаючи негайної помсти. Я стримав свій запал. «Ти смів шпигувати за моїм скілом із принцом Веріті, Джастіне? Я не думав, що тобі вистачить відваги». «Ти знаєш, що так, бастарде!» Я тебе не боюся, щоб від тебе ховатися. Я багато чого смію, бастарде. Куди більше, ніж ти здогадуєшся?» З його постави було видно, що він смілиший з хвилини на хвилину. Але ж не тоді, думаю, коли йдеться про зраду. Хіба ж король в очікуванні не був оголошений мертвим, і хіба зробив це не член групи скілу, що присягнув йому на вірність? А все-таки ти шпигуєш за моїм скілом з ним, геть не дивуючись, що він живий? Якусь мить Джастін стояв нерухомо. Затим знову набирався відваги. «Кажи, що хочеш, бастарди! Ніхто тобі не повірить, якщо ми заперечимо!» «Май принаймні стільки глузду, щоб замовчати!» Заявила Серена. Вона йшла коридором, як корабель під повними вітрилами. Я не відступив убік, а змусив її пройти повз мене. Вона вхопила Джастіна за плече і потягла його, як загублений кошик. «Мовчання є лише іншою формою брехні, Сирено!» Вона й далі волокла Джастіна. «Ти знаєш, що король Веріті живий?» – гукнув я її у слід. «Думаєш, він ніколи не повернеться? Думаєш, тобі ніколи не доведеться відповісти за брехню, в якій ти живеш?» Вони повернули за і зникли, не сказавши більше ні слова. А я кляв себе, бо викричав те, що слід було приховати. Але ця пригода зробила мене агресивним. Я вийшов із кабінету Веріті і рушив у мандри твердиною. У кухні було завізно, а кухарка не мала для мене часу. Зуміла лише запитати, чи я чув, що перед вогнищем у головному каміні знайдено змію. Я впевнено відповів, що вона заповзла між дрова, ховаючись на зиму, а тоді виповзла з поліна. Ожила від тепла. Кухарка лише похитала головою і сказала, що ніколи про таке не чула. Але це лихий знак. Ще раз розповіла мені про рябого чоловіка біля криниці, тільки в її історії він пив з відра – а коли відвів його від свого дзюбатого обличчя, то вода, що стікала йому з підборіддя, була червоною, як кров. Наказала, щоб хлопці принесли їй для куховарства води з пральні. Вона не хоче, щоб хтось помер за її столом. На цій радісній ноті я вийшов з кухні, прихопивши з таці кілька солодких кісточок. Не зайшов далеко, як став переді мною паж. Фіц Чіверлі, син Чіверлі, обережно звернувся він до мене. З його широких вилиць можна було здогадатися, що він уроджений з Бернсу, а придивившись до нього, я побачив жовту квітку. Знак Бернсу, пришити до палатаного каптана. Для хлопця його зросту він був дуже худим. Я серйозно кивнув головою. «Мій пан герцог Брондіс Бернсу хотів би з вами зустрітися, як тільки на у вас буде така можливість». Він ретельно вимовив ці слова. Сумніваюся, щоб він довго був пажем. «Це може бути вже зараз». «Показати вам дорогу?» «Я сам знайду. Ось. Я не зможу забрати їх з собою туди». Вручив йому солодкі тістечка, і він невпевнено прийняв. «Я маю зберегти їх для вас, сер? поважно спитав він, а мене вразив вигляд хлопця, який так високо цінував їжу. «Ти міг би їх для мене з'їсти, і якщо вони тобі сподобаються, можеш піти до кухні і сказати нашій кохарці Сарі, що ти думаєш про її роботу». Я знав, що хай там як усі зайняті, комплімент від такого захарчованого хлопця забезпечить йому принаймні миску душанини. "Є, yes, сер". Його обличчя просвітліло від мого наказу, і він квапливо рушив геть. Половина тістечка вже була у нього в роті. Менші гостьові кімнати містилися по той бік великої зали навпроти покоїв короля. Думаю, вони вважалися меншими головно тому, що їхні вікна виходили на гори, а не на море. Отож, там було темніше але ні розміром, ні умеблюванням вони не поступалися жодним іншим. Коли я востаннє заходив в одну із них, вона була пристойно обставлена. Цього разу гвардейці Берцу впустили мене до вітальні, де було лише три крісла та голий хисткий стіл посередині. Зі мною привіталася Фейт, нейтральним офіційним тоном, а тоді пішла сповістити герцога Бронді, що я тут. Гоболени зависи, завіси, які колись робили теплішими стіни, а оживляли своїми барвами кам'яну кімнату, зникли. Усередині було так весело, як у льосі, тільки і того, що в каміні яскрів привітний вогонь. Я стояв посеред кімнати, аж доки герцог Бронді вийшов ізі своєї спальні, щоб привітатися зі мною. Він запросив мене сісти, і ми невміло підтягли кривоногі крісла ближче до каміна. На столі мали б лежати хліб і тістечка, стояти чайники з трав'яним чаєм і чашки, і пляшки вина, як годиться у всіх кімнатах, що приймають гостей Оленічого замку. Я відчував біль через їхню відсутність. Фейт зорила за всім згори, наче яструб на полюванні. Я, мимоволі, задумався децелеріті. Ми обмінялися кількома незначними люб'язностями, а тоді Бронді пірнув у свою тему, як тягловий кінь у сніговий замет. Я розумію, що король Шрюд хворий, надто хворий, щоб зустрітися з кимсь із своїх герцогів. Регал, очевидно, дуже зайнятий підготовкою до завтрашнього дня. Сарказм у його словах був густішим за найжирніші вершки. «Я хотів відвідати її величність королеву Кетрікін», – тяжкомовно заявив він. «Як ви знаєте, у минулому вона була дуже прихильна до мене. Але біля її дверей її дами заявили мені, що вона недобре почувається і не приймає гостей. Я чув плітки, наче вона була при надії, а тоді через своє горе та безумну поїздку на відсіч ріпону втратили дитину, чи не так?» Я набрав повні груди повітря і пошукав найчесніших слів для відповіді. Наш король, як ви сказали, дуже хворий. Не думаю, щоб ви його побачили, окрім як на церемонії. Наша королева теж не здужує, але я певен, що коли б їй доповіли про ваш прихід, вона б вас прийняла. Вона не втратила дитини. Їхала на захист затишної бухти з тієї ж причини, через яку подарувала вам упали. З остроху, що коли б не вона, то ніхто б цього не зробив. І не поїздка до затишної бухти поставила її дитину під загрозу, а падіння зі сходи до вежі тут, в Оленічому замку. Дитині загрожувала небезпека, але королева її не втратила, хоч дуже забилася. «Я розумію». Він сів на крісло і на хвилину задумався. Довкола нас росла і густішала тиша. Нарешті він схилився і жестом наказав мені зробити те саме. Коли наші голови зблизилися, він тихо спитав. «Фіце-Чиверлі, ти маєш якісь амбіції?» От і настала ця мить. Король Шрюд передбачав її багато років тому, а Чейд зовсім недавно. Не діставши негайної відповіді, Бронді говорив далі, а кожне його слово було наче камінь, який він обтесував перш ніж передати його мені. Спадкоємець престолу провісників, ще не народжена дитина. Коли регал проголосить себе королем в очікуванні, як думаєш, чи довго він чекатиме на трон? Ми думаємо, що ні. Бо хоча ці слова й промовляють мої уста, я кажу також і від імені герцогів Ріпону і Тайшоксу. Шрюд старий і слабкий. Він король лише назвою. Ми вже маємо передсмак того, яким буде король Регал. Чи мусимо ми терпіти, щоб Регал носив титул, аж доки дитина верить і надійде відповідного віку? Але я не сподіваюся навіть того, що ця дитина народиться, не кажучи вже про сходження на престол. Він замовк, прокашлявся і поважно глянув на мене. Фейт стояла біля дверей, наче охороняючи нашу розмову. Я далі мовчав. «Ти чоловік, якого ми знаємо, син чоловіка, якого ми знаємо, у тебе його зовнішність і майже його ім'я. Ти маєш таке саме право називатися людиною королівської крові, як і багато тих, що носили корону». Він знову замовк. «Чекання». Я далі мовчав. «Не піддамся спокусі», – запевняв я себе. «Я його лише вислухаю, і це все. Досі він не сказав нічого, що підштовхнуло б мене зрадити мого короля». Він тяжко боровся, шукаючи належне слово, тоді звів погляд і подивився мені в очі. «Часи тяжкі!» «Це так!» – тихо погодився я. Він глянув на свої руки. Це були спрацьовані руки у дрібних шрамах, мозолях руки чоловіка, звичного до тяжкої роботи. Його сорочка була свіжовипрана і полагоджена, але це не була нова одежа, зшита спеціально для цієї нагоди. В Оленячому замку часи були тяжкими, але в берці вони були гіршими. Він тихо сказав, Якби ви визнали за належне протипоставитися Реголові і самому оголосити себе королем в очікуванні замість нього, Бернс, Ріпон і Шокс вас підтримають. Я переконаний, що королева Кетрікін теж вас підтримає, а герцог Столбак піде за нею. Він знову на мене глянув. Ми багато про це розмовляли. Я вірю, що дитина верить матиме більші шанси на здобуття престолу з вами, як з регентом, ніж з Реголом. Отак. Шрюда він уже списав. «Чому б не звернутися до Кетрікін?» – обережно спитав я. Він глянув у полум'я. «Це тяжко сказати, особливо ж тому, що досі вона була такою щирою. Але вона чужоземка і з певних точок зору недосвідчена». Це не тому, що ми в ній сумніваємося. Це не так. Ми не усунули б її від трону. Вона буде і залишається королевою, а її дитина правитиме після неї. Але за таких часів ми потребуємо і короля в очікуванні, і королеви. Всередині мене булькотіло питання, а якийсь демон змушував його поставити. Що коли дитина сягне півноліття, а я не захочу зректися влади? Мабуть, вони вже і самі себе про це питали і знайшли якусь відповідь, щоб запропонувати її мені. На якусь мить я сидів тихо і нерухомо, майже відчував вир можливостей довкола себе. Чи про це йшлося блазнаві, чи це було одне з його туманних перехресть, у центрі яких завжди стояв я? «Каталізатор», – тихо посміявся я з себе. «Перепрошую?» – Бронді схилився ближче. «Чіверлі», – мовив я. «Як ви сказали, я маю його ім'я. Майже. Герцогу Бернсу». «Ви – чоловік, який переживає тяжкі випробовування. Знаю, чим ви ризикували, розмовляючи зі мною, і буду з вами щирим. Я – людина з амбіціями, але не прагну корони мого короля». Я глибоко зітхнув і задивився у вогонь. Уперше задумався, що можуть зробити Бернс, Ріпон і Шокс, якщо Шрюд і Кетрікін раптом зникнуть. Прибережні герцогства перетворяться на корабель без стерна, з балобами залитими водою. Зі слів Бронді виходило, що вони не підуть за Реголом. Але цієї миті в мене не було нічого, що можна б було їм запропонувати. Якби я шепнув їм, що верить і живий, завтра вони підвелися б і відмовили б Реголові у праві проголосити себе королем в очікування. Якби я їх попередив, що завтра Шрюди Кетрікен обоє зникнуть, то це не дасть їм жодної певності, але достеменно означатиме, що надто багато людей не здивуються, коли це станеться. Якби вони безпечно дісталися гірського королівства, то можна б усе розповісти прибережним герцогством. Але це триватиме кілька тижнів. Я міркував, що можу їм запропонувати в цю мить. Які запевнення, які надії? Хай що б це коштувало, як людина, я з вами, – обережно сказав я, питаючи себе, чи не були це слова зради. Я присягав королю Шрюду. Я вірний королеві Кетрікін і спадкоємцев, якого вона носить під серцем. Бачу, що нас чекають темні дні, а прибережні герцогства мусять разом діяти проти піратів. Нам ніколи перейматися тим, що робитиме ер-принц Регал в глибині Суходолу. Нехай собі йде до Трейдфорда. Наше життя тут. Тут ми мусимо стояти і битися. Промовивши ці слова, я відчував у себе величезну переміну. Наче скинув плаща. Наче був метеликом, який вивільнився з кокона, я вийшов назовні. Регал залишав мене в Оленячому замку, він гадав, що покидав мене на труднощі та небезпеку разом з усіма, хто мені найдорожчий. Нехай собі. За умови, що королі-королеви Катрікін будуть у безпеці в горах, я більше не боявся Регала. Молі зникла, вона для мене втрачена. Як сказав колись Баріч, це я не можу її бачити, але не виключено, що вона мене бачить. То нехай побачить, що я можу діяти, що одна людина, яка стоїть твердо, може все змінити». Пейшенс і Лейсі будуть у більшій безпеці зі мною, ніж у Трейтфорді, як заручники Регала. Мої думки невпинно мчали вперед. Чи зможу я зробити Оленячий замок своїм власним і тримати його аж до повернення вереті? Хто піде за мною? Береча не стане. Я не міг розраховувати на те, що скористаюся його впливом. Але тих, хто від'їде у глибину суходолу, теж не стане. Залишаться воїни Оленячого замку, кровно зацікавлені в тому, аби врятувати цю холодну замкову скелю від падіння. Дехто з них бачив мене, коли я зростав, дехто вчився битися і орудувати мечем разом зі мною. Я знав варту Кетрікін, а старі солдати, які все ще носили барви короля Шрюда, знали мене. Я належав до них перш ніж належати королю Шрюду. Чи пам'ятають вони це? Попри тепловогнища я здригнувся, а коли був би вовком, то шерсть на загривку стала б мені дибки. Іскра в мені розгорялася. «Я не король, я не принц». Я всього лише бастарт, але я люблю бак. Я не хочу кровоприлиття, я не хочу зіткнення з Реглом. Ми не можемо гаяти часу, і серце моє противиться вбивству людей шести герцогств. Нехай Регл тікає в глибину суходолу. Коли він і пси, що нюшать за його недоїдками, заберуться, я належатиму вам. І всім із нашого герцогства, кого зберу довкола себе. Слова промовлення, зобов'язання прийнято. Зрада. Зрадник. Шепотів тихий голос усередині мене. Але у своєму серці я знав, що вчинив слушно. Чейд міг би побачити це інакше, однак я знав, що в цю мить єдиним способом виступити на боці Шрюда Веріті і дитини Кетрікін було проголосити себе прибічником тих, що не підуть за реглам. Усе-таки хотів мати певність, що вони чітко зрозуміють, кому я насправді відданий. Така моя мета, герцогу Бронді з Бернсу. Я кажу це я ясно, і більше до цього не повертатимуся. Хочу побачити об'єднання шість герцогств, у яких вільне від піратів, а дитяки Трікін і Веріті увінчено короною. Я мушу почути ваші слова, чи поділяєте ви цю мету? Присягаюсь, що це так, фіце-чиверлі, сину-чиверлі. На мій жах старий чоловік, покритий бойовими шрамами, узяв мої руки у свої та поклав їх на своє чоло древнім жестом того, хто дає клятву вірності. Усе, що я міг зробити, це не забрати рук. «Вірність королю Вереті», – нагадав я собі. «З неї все почалося, і я мушу подбати, щоб так і було далі». «Я порозмовляю з іншими», – спокійно промовив Бронді. «Скажу їм, що ви цього бажаєте. Якщо, посправді, ми теж не хочемо проливати крові. Усе так, як ви їй кажете. Нехай цуценя тікає липсу суходоло, підібгавши хвоста. Тут стануть і змагатимуться вовки». Від вибраних ним слів шкіра у мене на черепі пішла мурашками. Ми братимемо участь у його церемонії, станемо перед ним і наново присягнемо на вірність королю з династії провісників. Але не він буде цим королем. Ніколи не буде. Наскільки я знаю, він від'їжджає вже наступного дня після церемонії. Ми його відпустимо. Хоча, за традицією, новий король в очікуванні має постати перед герцогами та вислухати їхні поради. Можливо, ми залишатимемося на день чи два після від'їзду Реала. Принаймні, Оленічий замок буде вашим, перш ніж ми від'їдемо. Ми за цим простежимо. І нам багато чого треба буде обговорити. Розміщення наших кораблів, чи на корабельнях є інші наполовини закінчені судна. На мій короткий кивок Бронді вищирівся, як задоволений вовк. Ми прослідкуємо, щоб їх добудовано і спущено на воду. Прослідкуємо разом із вами. Усі знають, що Регл розгробував Оленячий замок, цілком позбавивши його запасів. Нам доведеться зайнятися поповненням складів. А хліборобам та пастухам герцогства Бак слід зрозуміти, що вони мусять знайти більше. Мусять віддати те, що зберігли досі, аби їхні вояки могли втримати вільним узбережжя. Ця зима буде тяжкою для всіх нас, але голодні вовки за пекло б'ються. Так принаймні кажуть. А ми голодні, мій брати. Ох, які ми голодні. Мене охопило тривожне перечуття. Я питав себе, що ж я зробив. Мені доведеться знайти можливість якось порозмовляти з Кетрікін до її від'їзду, аби запевнити, що я не обернуся проти неї. І ще мушу мушу якмого швидше зв'язатися з кілом із Веріті. Чи зрозуміє він мене? Мусить зрозуміти. Він завжди міг розгладіти моє серце до самої глибини. Він, я певний, побачить мої наміри. А король Шрюд? Колись багато років тому, тільки накопивши мою вірність, він сказав мені. «Якщо хтось, чоловік чи жінка, захоче намовити тебе проти мене, запропонувати більше, аніж я, прийди і розкажи мені. Я сам це виконаю». «Ти віддаси мені Оленячий замок, старий королю?» – міркував я. Я усвідомив, що Бронді замовк. «Не бійтеся, Фіце Чиверлі!» – тихо сказав він. «Не сумнівайтесь у слушності того, що ми робимо, інакше всі ми пропали. Якщо ви не сягнете по Оленічий замок, то це зробить інша рука». Ми не можемо заставити герцогство Бак без правителя. Утішайтеся тим, що це ви, так само, як тішимося і ми. Регал пішов туди, куди ніхто з нас не піде за ним слідом. Утік у глибину суходолу, щоб сховатися під ліжком своєї матері. Ми повинні вистояти самі. Усі знаки, усі віщування вказують на це. Кажуть, що бачили рябого чоловіка, який пив кров з криниці оленячого замку, що в головному вогнищі великої зали згорнулася змія та посміла вжалити дитину. Сам я, їдучи на південь, щоб прибути сюди, бачив, як молодого орла клювала вороння. Та коли я вже думав, що доведеться йому зануритися в море, аби їх позбутися, то він обернувся в повітрі, вхопив ворону, яка намагалася кинутися на нього згори, стих з її пазурами і кинув закривавлено у води, а всі інші ворони втекли, каркаючи та б'ючи крильми. Це певні знаки, фіці -чіверлі. Ми були б дурнями, не зважавши на них. Попри моє скептичне ставлення до цих віщів знаків, Дрожчі пробігли по мені, а волосинки на руках стали дибки. Бронді перевів очі з мене на внутрішні двері кімнати. Я супроводив його поглядом. Там стояла целеріті. Коротке, темне волосся обремляло її горде обличчя, а очі сяяли несамовитою блакиттю. «Ти добре вибрала доню», – сказав їй старий. «Колись я питав тебе, що ти побачила в писареві шкрябоперові. Можливо, тепер я це побачив». Він кивнув, запрошуючи її в кімнату. І вона ввійшла шелестячі спідницями. Стала біля батька, сміливо дивлячись на мене. Я вперше побачив крицеву волю, приховану в сором'язливій дитині. Це непокоїло. «Я наказав вам чекати, і ви чекали», сказав мені герцог Бронді. «Ви показали себе людиною честі. Сьогодні я присягнув вам на вірність. Чи приймете присягу моєї доньки стати вашою дружиною? На краю якої прірви я балансував? Глянув це Лерітів у очі. Вона не вагалася». Якби я ніколи не знав Молі, то вважав би її прекрасною, але, глянувши на неї, бачив лише те, чим вона не була. Я не міг віддати свого серця жодній іншій жінці, та ще й у такий час. Перевів погляд із ціла на її батька, вирішивши говорити твердо. «Ви вшанували мене більшою честю, ніж я заслуговую, сір. Але, герцогу Бронді, усе так, як ви і казали. Часи лихі і непевні». «З вами ваша донька в безпеці. Зі мною її чекатиме лише більша непевність. Те, про що ми тільки наговорили, дехто міг би назвати зрадою. Я не можу дозволити, аби було казано, наче я взяв вашу доньку, щоб прив'язати вас до себе в цій сумнівній авантюрі. Або щоб таке казано про вас». Я змусив себе озирнутися на Целеріті, зустрітися з нею поглядом. Дочка Бронді в більшій безпеці, ніж дружина Фіца Чіверлі. Доки моє становище не стане певнішим, я не можу брати на себе жодних зобов'язань, хоча маю до вас найвищу повагу, леді Целеріті. Я не герцог і навіть не лорд. Я той, ким мене і називають, нешлюбний син принца. Доки не зможу сказати, що я став кимсь більшим, доти не шукатиму дружини, не вдомагатимуся кохання жодної жінки. Целеріті мала невдоволений вигляд. її батько повільно кивнув головою на мої слова. «Я бачу мудрість ваших слів. Боюся, що моя донька бачить лише зволікання». Глянув на бурмосу на Целеріті, ніжно всміхнувся. «Одного дня вона зрозуміє, що люди, які її захищають, це люди, які про неї дбають». Бронді оглянув мене з голови до ніг, наче б я був конем. «Я вірю», – сказав він тихо, – «що бак вистоїть, і що дитина Веріті успадкує престол». На цих словах я з ним попрощався, і вони відбивалися глуною в моїх думках. Раз у раз повторював собі, що не зробив нічого поганого. Коли б я не сягнув по Оленічий замок, це зробив би хтось інший. «Хто?» – гнівно спитав мене Чейд кількома годинами пізніше. Я сидів, дивлячись собі на ноги. «Я не знаю. Але вони когось знайшли б, і цей хтось був би куди більшим схильним до коровопролиття». Виступив би під час церемонії коронації і завадив би нашим планам забрати Кетрікін і Шруде з цього безладу. І якщо прибережні герцоги не близькі до бунту, як виходить із твого звіту, то, можливо, ми повинні наново обдумати свій план. Я чхнув. У кімнаті далі пахло гіркою корою. Я нато багато її використав. Бронді покликав мене на розмови не про бунт, а про вірність справжньому і законному королю. І в такому ж дусі я йому відповів. Я хочу не повалити престол Чейда, а лише вберегти його для законного спадкоємця. «Я знаю», – коротко сказав він, – «інакше я пішов би просто до короля Шрюда з цим божевільним. Не знаю, як це назвати. Це не зрада аж ніяк. А все ж таки, я не зраджував мого короля», – з тихою промовив я. «Ні?» То дозволь про щось тебе запитати. Якщо попри наше зусилля порятувати Шрюда і Кетрікін, і можливо саме через ці зусилля вони обоє загинуть разом із ненародженою дитиною, вбережи нас від цього доле, а Веріті ніколи не повернеться, що тоді? Ти все ще так охоче віддаси престол законному королю? Реалові? За правом династії так. Він не король, Чейда. Лише розбищений принцик і завжди буде таким. У моїх жилах стільки ж крові провісників, як і в нього». Але ж те саме можна сказати і про дитину Кетрікін, коли настане її час. Бачиш, якою небезпечною стає наша дорога, коли ми сягаємо понад своє місце? Ми з тобою присягали династії провісників, у якій ми лише випадкові бічні пагони. Ми не королю Шрюдові присягали, не якомусь мудрому королю, а законному королю династії провісників, навіть якщо це Регал. Ти служив би Регалу? Я бачив і дурніших принців, які з віком помудрішали. Те, що ти обдумуєш, принесе нам громадянську війну. Ферроу і Тілд не цікавляться жодною війною. Вони з радістю нас позбудуться і дозволять прибережним герцогствам іти власною дорогою. Регал завжди так казав. І можливо, вірив, що це так. Але коли він виявить, що не може купити доброго шовку і що вино з бінтауна не спливає вже оленячою річкою йому йому дорота, от тоді подумає краще. Він потребує своїх портових міст і повернеться по них. «То що ж ми повинні зробити? Що я маю зробити?» Чей сів проти мене і сплів пошрамовані долоні, затиснувши їх між старими кислявими колінами. «Я не знаю. Бронді справді увічає. Якби ти йому відмовив і звинуватив його у зраді, що ж? Не кажу, що він би тебе позбувся, але пам'ятай, що він не вагався швидко впоратися з Віраго, коли вона стала загрозою для нього. Це занадто для одного старого вбивця. Нам потрібен король. Ще як?» Ти міг би знову поскилити Веріті? Я боюся пробувати. Не знаю, як захищатися від Джастіна і Сирени. Або Віла. Я зітхнув. І все-таки спробую. Веріті, напевно, розпізнає, якщо вони всядуться на мій скіл. І тут мені ще дещо спало на думку. Чейде, коли ти завтра вночі допомагатимеш Кетрікену текти, мусиш знайти час, щоб усе їй розповісти і запевнити в моїй відданості. О, це справді, додасть цій сил під час втечі в гори. Ні. Не завтра ввечері. Я прослідкую, щоб ця звістка дійшла до неї, коли вона вже буде в безпеці. А ти повинен далі намагатися дістатися до Веріті, але остерігайся шпигунів скілерів. Ти певний, що вони досі не довідалися про наші плани? Я був змушений, заперечно похитати головою. Але я вірю, що ні. Я все розповів Веріті, тільки но поскілив до нього. Лише під кінець він сказав, що хтось намагається за нами шпигувати. Мабуть, тобі слід було вбити Джастіна, пробурмотів сам собі Чейт. Тоді засміявся, побачивши моє обурене обличчя. Ні-ні, заспокойся, я не дорікатиму за те, що ти від цього стримався. Але якби ж ти був таким самим обережним у тому, що тобі запропонував Бронді, найтихішого шепоту було б достатньо, щоб Регал відправив тебе на Шибеницю. А коли б йому вистачило дурості та жорстокості, повісив би й своїх герцею. Ні, навіть не думай про це. Перш ніж це сталося б, зали оленячого замку залила б кров. Якби ж ти знайшов спосіб припинити цю розмову ще до того, як він зробив тобі ту пропозицію. Але ж, як ти кажеш, вони знайшли б іншого. А, так, не можемо насадити стару голову на молоді плечі. На біду Регал може надто легко зняти твою молоду голову з молодих пліч. Він став навколішки і докинув ще трохи дров до вогню, Глибоко вдихнув і видихнув. «Ти приготував усе інше?» – спитав він зненацька. «Я був тільки радий змінити тему. Наскільки зумів, Баріч буде на місці і чекатиме у Вільховому гаю, де мав лігвий лис». Чейд викотив очі. «І як я це знайду? Перепиню лиса і розпитаю?» Я мимо болі всміхнувся. «Майже. Де ти вийдеш з Оленячого замку?» Якийсь час він уперто мовчав. Попри все, цей старий лис з величезною нехіттю відкривав свої таємні ходи. Нарешті сказав «Ми вийдемо зі зернової комори, третьої за стайнями». Я повільно кивнув. «Там тебе зустріне сірий вовк. Мовчки, йди за ним, і він покаже вам вихід крізь стіни твердині так, щоб оминути ворота». Чейд довго дивився на мене. Я чекав. Чекав осуду, огиди, навіть цікавості. Але старий убивця надто довго вчився приховувати свої почуття. Зрештою він сказав, «Ми були б дурнями, якби не вдавалися до кожної доступної нам зброї. Чи він... «Небезпечний для нас?» «Не більше, ніж я. Тобі не доведеться нести вовкобі або пропонувати йому баранину. Я знав старі казки так само добре, як і Чейт. Просто покажіться, він з'явиться і проведе вас. Переведе вас скрізь стіни до гаю, де чекатиме баріч із кіньми». «Це довга дорога?» Я знав, що він думає про короля. «Не надто довга, але й не коротка. А сніг глибокий і невтоптаний. Протряпатися крізь щілину в стіні буде нелегко, проте це можливо». Можна попросити Баріча, щоб він зустрівся з вами по цей бік стін, але я не хотів би привернути чиюсь увагу. Можливо, блазень зуміє допомогти. Йому доведеться, з огляду на обставини. Я не хочу втягати ще когось у цю змову. Наша позиція стає далі, ти більш хисткою. Я схилив голову на знак згоди. А ти? – ризикнув я спитати. Усі мої завдання виконані так повно, як це можливо. Ще і з випередженням. Мені допоміг блазень. Роздобув одяг і гроші на подорож свого короля. Шрюд неохоче погодився на наш план. Він знає, що це мудро, але кожна частка задуму його вражає. Попри все, фіце Регал – його син, його улюблений мізинчик. Хоча він відчуває жорстокість Регала, йому все ще складно усвідомити, що той зазіхає на його життя. Бачиш, він зав'язаний. Зізнання, що Регал пішов проти нього, рівнозначне зізнання, що він неправильно оцінив свого сина. А втеча Золенічого замку – це ще гірше. Це означає не лише те, що Регал обернувся проти нього, а й що не зосталося жодної іншої можливості, крім утечі. Наш король ніколи не був боягузом. Жовч його заливає, що змушений тікати від того, хто мав би йому бути найвірнішим. Та все-таки мусить це зробити. Мені вдалося його переконати, головно, задяки запевнянням, що без його слова дитина Кетрікін навряд чи зможе претендувати на престол. Чиїть зітхнув. Усе готово, наскільки це можливо. Я приготував ліки, усе добре спаковане. Блазень розуміє, що не може їхати зі своїм королем? Чейд потерчало. Збирається вирушити слідом, але кількома днями пізніше. Він був невблаганим. Усе, що я зумів зробити, це вмовити його подорожувати окремо. Отож мені залишилося придумати, як позбутися свідків із королівської кімнати, щоб ти мав змогу його забрати. О, так, весело погодився Чейд. Усе заплановане і готове до виконання, крім найважливішої деталі. Ми разом втупилися у вогонь. Розділ 29. Втечі та бранці Розберед між прибережними і внутрішніми герцогствами під кінець правління короля Шрюда був не новим протистоянням, а радше продовженням попереднього. Чотири прибережні герцогства, а саме Бернс, Бак, Ріпон і Шокс, були королівствами задовго до виникнення шести герцогств. Коли уніфікована бойова тактика об'єднаних держав Чалседу переконала короля Вайдлера Владного, що їхнє завоювання вимагатиме надмірних зусиль, він звернув свої амбіції в глибину суходолу. Область Фероу, заселена нечисленними кочовими племенами, легко піддалася натиску організованої армії під його проводом. Тілд, населення якого було численнішим і осілим, змушений був скоритися, коли його тодішній король виявив, що його володіння оточені, а торгові шляхи перетяті. І старе королівство Тілт, і область, що стала відома як феров, впродовж життя одного покоління розглядалися як завойовані території. Багатство їхніх ланів, садів і стад щедро використовувало для потреб прибережних герцогств. Королева Муніфісенс Гойна, внучка Вайлдера, була достатньо розумною, аби збагнути, що у внутріземських областях наростає невдоволення. Вона виявила велику толерантність і мудрість, піднімаючи племінну старшину, народу фероу та давні правлячі родини Тілту до рівня нобілітету. А ще використовувала змішані шлюби та земельні пожалування, творячи союз між прибережним і внутріземським населенням. Вона перша назвала своє королівство шістьма герцогствами» але всі її політичні маневри не могли змінити розбіжності між географічними і економічними інтересами різних регіонів. Клімат, населення і спосіб життя у внутрішніх і прибережних герцогствах дуже різнилися між собою. За правління Шрюда, розбіжність інтересів двох регіонів ще більше загострилася через суперництво між потомками двох його королів. Старші Шрюдові сини, Вереті та Чиверлі були синами Констанц, Жінки шляхетного роду з Шоксу, що мала кревних також серед ноблів Бернсу. Вона сприяла прибережникам. Друга шрідова королева Дезайр походила з Фероу, але її рід сягав древніх засновників королівства Тілт і мав віддалені зв'язки з династією провісників. З цієї причини вона часто повторювала, що її син Регал має більше королівської крові, ніж будь-хто з його зведених братів, а отже його права на престол більші. Зі зникненням короля в очікуванні Веріті, поголосом про його смерть і очевидним занепадом короля Шрюда, прибережним герцогством стало зрозуміло, що влада і титул перейдуть до принца Регла, потомка внутріземської гілки династії. Тим часом вони воліли згуртуватися довкола ненародженої дитини Веріті, прибережного принца, і, як можна було передбачити, зробили все можливе, щоб зберегти і зміцнити владу в руках прибережних родин. Оскільки прибережним герцогством саме загрожували пірати і перекованці, для них це справді був один-єдиний розумний вибір. Церемонія коронації була надто тривалою. Народ зібрали задовго до її початку, що регал гідно пройшов крізь наші ряди та піднявся на підвищення, де його чекав король Шрюд. Королева Кетрікін, бліда, як свічка, стояла за Шрюдом ліворуч від нього. Той мав на собі пишні шати, хутряну накидку та всі королівські регалії, але Кітрікін не піддалася на підказки та намови регала. Стояла висока і пряма у простій пурпоровій сукні, підперезаній над її заукругленим животом. Проста золота діадема тримала разом обтяті рештки волосся. І як не зважати на той металевий обруч на скронях, подобала раніше на служницю, готова допомагати королю Шрюдові. Я знав, що вона досі вважає себе жартовною, а не королевою. Не розуміла, що суворість одягу робила її драматично чужою в очах двору. Був там і блазень у добряче поношеному чорно-білому костюмі з тим самим щуреком на посуху. Обличчя він теж розмалював у чорно-білі смуги, а я міркував, чи це має замаскувати його синці, чи просто доповнює одежу. З'явився незадовго до виходу Регала і дуже тішився спектаклем, який сам і влаштував, велично прогулюючись уздовж проходу і легким жестом благословляючи присутніх своїм щуреком. Закінчилося все тим, що він присів у реверансі перед зібранням, а тоді граціозно впав королю до ніг. Вартові кинулися, щоб його забрати, але веселий натовп не дав їм пройти. Коли ж він нарешті дійшов до помосту і сів, король потягнувся вниз і знічів'я скуйовдив рідке блазневе волосся. Тож довелося залишити його там. Дивлячись на цю виставу, хтось усміхався, хтось супився. Усе залежало від того, наскільки певний глядач зобов'язався вірністю регалу. Стосовно ж мене самого, то я боявся, що це останній блазнів жарт. Атмосфера в твердині весь цей день нагадувала киплячий горщик. Моя віра в те, що герцог Бернсу вміє тримати рот на замку, похитнулася. Аж надто багато дрібних шляхтичів зненацьки кивали мені головою, або ж намагалися впіймати мій погляд. Боячись, що це не уникне уваги регалових слуг, я переважно сидів у своїй кімнаті, а більшу частину раннього пополудня провів у вежі Вереті – Демарно намагався скілити до нього. Вибрав це місце в надії, що спогади про принца очистять мої думки і допоможуть мені прикликати його, але нічого з цього не вийшло. Замість зосередитися на веріті, я лякливо прислухався, чи не чути на сходах вежі кроків віла, або ж шукав дотику Джастіна і сирени до свого скілу. Відмовившись від скілення, я довго сидів, намагаючись розв'язати неподдатливу загадку, себто як позбутися вартових із королівської кімнати. Чув, як ззовні гуркотіли море та вітер, а коли ненадовго розчинив вікно, то штормовий порив ледь не підхопив мене і не проніс крізь кімнату. Багато хто вважав, що це чудовий день для церемонії, бо все сильніша буря мала стримати піратів, хай де б вони були, захищаючи нас від наїздів. Я дивився, як крижаний дощ кіркою замерзає на снігу, роблячи дороги по Зрадницькій слизькими, і уявляв, як баріч мандруватиме вночі з королевою та королем Шрюдом у Лектиці. Тішився, що це не моє завдання. В повітрі заповідалося щось грізне, а докладені для цього зусилля дали добрий урожай. Тепер, на додачу до історії про рябого чоловіка та змій у каміні, у кухні панував розпачливий настрій. Хліб, печений сьогодні, не виріс, а молоко звурдилося в бочках, коли з нього ще й вершків не знято. Бідна кухарка Сара була вражена до глибини душі та заявила, що ніколи досі в її кухні не сміло таке статися. Свинарі навіть не дозволили вилити зіпсовано молоко свиням, бо воно, поза всяким сумнівом, прокляте. Провал із хлібом означав подвійну роботу для кухонних челядників, уже і так переобтяжених годуванням усіх гостей, які прибули на церемонію. Я міг закластися, що слідом за нещасними кухарями і кухарчуками вся обслуга і увесь гарнізон твердині будуть у панічному настрої. Пайки у вартівні урізано, душевину пересолено, пиво не знати, з чого перестало пінитися – Герцог Тілту нарікав, що в його покої замість вина подано оцет, а герцог Бернсу, підтриманий герцогами Шоксу і Ріпону, прокоментував це так, що він і оцту був би радий, як єдиному знаку гостинності у своїх кімнатах. Це нещасливе зауваження, якимось чином дійшло до майстрині Гесті. Тож вона від усієї душі вилаяла шамбелянів та їхню покойову челядь, що не змогли виявити належної гостинності мешканців менших кімнат нічого замку. Нижча служба скаржилася і відмагалася, що їм наказано звести видатки на цих гостей до мінімуму, але не вдалося знайти нікого, хто віддав би цей наказ чи принаймні переказав його. Отак минав день, тож я зіткнув із полакшенням, знайшовши притулок у вежі веріття. Але я не насмілився пропустити церемонію коронації, бо там надто багато вирішувалося. Отож стояв нещасна жертва сорочки з надміру широкими рукавами і дуже кусючих обтислих штанів, терпляче чекаючи виходу регала. Мій мозок геть не переймався його помпою та церемонією, проте аж кипів від власних питань і турбот. Я не покоївся, чи зумів Баріч провести коней, пронести лектику. Уже посутеніло. Мабуть, він сидів на дворі за цієї бурі під жилюгідним захистом більхового гаю. Баріч сумніву накрив коней, але це мало чим допоможе від безперервного дощу. Він назвав мені ім'я Коваля, в якого сховав Сашку і Руді. і Я мушу знайти спосіб щотижня йому підплачувати та ще й часто перевіряти, чи вони під добрим наглядом. Баріч змусив мене пообіцяти, що я займуся цим сам, не розкривши таємниці нікому іншому. Чи королева зможе піти сама до своєї кімнати? І знову, і знову, як я маю обезлюднити королівську кімнату, щоб Чейд міг забрати короля Шрюда? Якийсь дивний шум вирвав мене із задуми. Я глянув у бік по мосту, куди всі витріщилися. Свічки, які там горіли, на якусь мить замиготіли і раптом одна з них засвітилася синім. Тоді ще одна біла свічка виплюнула іскру та запалала синім. Золунала ще одна бурматінь, але виридливі свічки вже горіли рівно і гарно. Здавалося, що ні Кетрікін, ні Король Шрюд нічого не помітили, але блазень сів пряміший і потрусив щуриком, докоряючи нестатечним свічкам. Нарешті з'явився Регал. ошатно вбраний у червоний оксамит і білий шовк. Перед ними йшла маленька служниця, вимахуючи кадильницею із сандаловим деревом. Регал солодко усміхнувся всім не простуючи до трону, притягаючи всі погляди і вдячно киваючи головою. Я певний, що не все пішло так добре, як він собі запланував. Король Шрюд здригнувся і здивовно глянув на суві, який подано йому для прочитання. Врешті-решт Трікін забрала той суві з його тремтячих рук і прочитала йому вголос, а король слухав, усміхаючись. Хоча й самі ті слова мали розривати серце. То був докладний список дітей, спложених королем Шрюдом, Включно з донькою, що померла немовлям, за порядком їхнього народження, а далі – за порядком смертей. А це все вело до регала як єдиного вцілілого і законного спадкоємця. Вона не запнулася перед іменем Вереті, а прочитала коротку фразу – «Загинув від нещасного випадку під час походу до Гірського королівства». Так, наче це був список складників якоїсь страви. Дитини, яку вона виношувала, там не згадано – Ще ненароджена народжена дитина була спадкоємцем, але не королем в очікуванні. Вона не могла домагатися цього титулу, доки їй не виповнилося 16 літ. Кетрікіну взяла зі скрині веріті просту срібну діадему з блакитним самоцвітом, що була короною короля в очікуванні, та підвізку із золота і смарагду у формі оленя в стрибку. Вона передала їх королю Шруду, який подивився вниз на це все, наче не розуміючи, що воно і навіщо. Не зробив жодного руху, щоб віддати регалії регалу. Врешті-решт, принц сягнув по них, а шрют дозволив йому їх забрати. Тож регал сам наклав корону собі на голову, повісив на шию ланцюг із підвіскою і постав перед нами всіма як новий король в очікуванні шести герцогств. Чейд не зовсім точно розрахував час свічки не почали по справжньому миготіти синім кольором, аж доки герцоги не виступили вперед, аби ще раз присягти дому провізників, але от полум'я однієї посиніло. Регал намагався не звертати уваги на цей феномен, доки вражене гудіння присутніх ледь не заглушили присяги герцога Ремо з тілту. Тут Регал обернувся і, значив, я відщипнув гніт бунтівливої свічки. Я захоплювався його апломбом, особливо ж з огляду на те, що майже одразу посиніла друга свічка, і він повторив той самий жест. Далі я і сам подумав, що це вже перебір. Смолоскип, який стояв у ліхтарні біля головних дверей, раптом викинув блакитне полум'я та огидний сморід, перш ніж погаснути. Усі очі повернулися туди. Регал перечекав, але я бачив, як стиснулися його щелепи, а на скроні запульсувала маленька жилка. Не знаю, як Регал планував закінчити свою церемонію, але з цього місця він стрімко повів її до фіналу. За його коротким сигналом мене з зненацька вдарили по струнах, а на черговий ківок розчинилися двері, і дужі чоловіки внесли накриті стільниці. Слідом за ними поспішали хлопці з козлами, щоб установити стільниці на них. Принаймні, на цьому банкеті не заощаджували, а всі раду привітали добре приготоване м'ясо та смачні тістечки. Якби і виявилося, що бракує хліба, ніхто б на це не нарікав. Для значніших гостей застелені обрусами столи розставлено в меншій залі, і там я побачив кетрікін, що повільно супроводжувала короля Шрюда, тим часом як блазані розмирі тяглися позаду. Нам, гостям нижчого рангу, запропоновано простіше, але численні страви і чисту підлогу для танців. Я планував на цьому бенкеті досхочу наїстися, але мене раз у раз зачіпали чоловіки, що надміру сильно ляскали по моїх плечах, або жінки, які пильно заглядали мені в очі. Прибережні герцоги сиділи за одним столом з іншими високими нобілями, вдаючи, що вони переломлюють хліб з регалом та зміцнюють союзи з ним. Мене запевнено, що лише троє прибережних герцогів знатимуть про мою згоду з їхнім планом. Тож я дуже непокоївся, виявивши, що ця звістка розійшлася поміж дрібнішої шляхти. Целеріті відверто не претендувала на те, щоб мене супроводжувати, але, на мій сором, ходила за мною на зирці, наче вірний песик. Щоразу обернувшись, я виявляв її на відстані півдюжини кроків позаду. Вона виразно бажала зі мною прозмовляти, але я не вірив, що зумію дібрати належні слова. Я, ледве не звалився з ніг, коли дрібний шляхтич із Шоксу зничів'я спитав мене, чи якийсь із військових кораблів не варто поставити далеко на півні біля фальшивої бухти. Моє серце завмерло, коли я зненацька усвідомив свою помилку. Ніхто з них не боявся Регала. Не перечували жодної небезпеки з його боку, вважали його розпещеним хлопчиськом, що прагне носити розкішне вбрання та діадему і виличатися королівським титулом. Вірили, що він поїде собі і можна на нього не зважати. Але я знав краще. Я знав, на що був спроможний Регал заради влади. Із бримхи або просто завдяки певності, що це минеться йому безкарно. Він міг покинути Оленічий замок, він його не хотів. Але якби довідався, що я домагаюся твердині, зробив би все, що йому під силу, аби цього не сталося. Мене мали тут залишити, як бездомного пса, на голодну смерть чи на поталу піратам, а не правити покинути меним залишками оленячого замку. Якщо я не буду вкрай обережним, він мене вб'є. Або гірше, якщо я не буду вкрай обережним, він мене вб'є. Або ще гірше, якщо вигадає щось гірше. Я двічі намагався вислознути, і щоразу мене ловив хтось, хто бажав нишком зі мною порозмовляти. Врешті я поскаржився на головний біль і відверто заявив, що мушу лягати в ліжко, але мусив погодитися з тим, що з десяток людей побажали мені доброї ночі. Целеріті несміливо торкнулася моєї руки і побажала мені на добраніч таким жалібним голосом, що я зрозумів, як уразив її почуття. Думаю, що це присоромило мене більше, ніж будь-яка інша подія цього вечора. Я подякував їй і, зробивши найбоєгузливіший свій вчинок того вечора, поцілував кінчики її пальців. Очі Целеріті наново засяїли, а я ще більше засоромився і втік на сходи. Піднімаючись ними, міркував, як витримували таке Веріті чи мій батько. Якби я колись мріяв бути справжнім принцом, а не бастардом, то цієї ночі покинув би таку мрію. Це надто публічна професія. Серце моє впало, коли я зрозумів, що так воно і буде, аж доки не повернеться Веріті. Тепер до мене пристала ілюзія влади, і дуже багатьох вона б засліпила». Я пішов до своєї кімнати з великим полегшенням, перевдягнувшись у зручніше вбрання. Натягаючи сорочку, відчув маленьку опуклість. Наготована для волоса отрута, досі вшита у манжет. «Можливо, це принесе мені щастя?» – гірко подумав я. Вийшов із кімнати, тоді зробив, ймовірно, найдурніший вчинок того вечора. Пішов до кімнати Моллі. Зала для слух була порожньою. Коридор ледь освітлений двома мерехтливими смолоскипами. Я постукав у двері. Ніхто не відповів. Я легко торкнувся замка, але двері не були зачинені. Темрява, порожнеча. У маленькому каміні не було вогню. Я знайшов у коридорі уламок свічки і запалив її від смолоскипа, тоді повернувся в її кімнати і зачинив двері. Стояв там, поки пустка не перетворилася на реальність. Це було дуже схоже на Моллі. З ліжка прибрано постіль, камін вичищений, але поблизу лежав маленький стосик дров, приготований для наступного мешканця. З цього я зрозумів, що вона сама прибирала в кімнаті. Жодної стрічки, жодної свічки, навіть шматочка гноту не заставила жінка, яка вела тут життя служниці. Глек поставлено у вмивальній мисці до гори дном, щоб не запорошився. Я сів на крісло перед холодним каміном, відкрив скриню для одягу і заглянув усередину. Але це не було її крісло, її камін, її скриня. Це були тільки предмети, яких вона торкалася впродовж того короткого часу, коли була тут. Молі пішла. Вона не повернулася. Я доти був більш-менш цілісним, доки уникав думок про неї. А ця порожня кімната здійняла перепастку з моїх очей. Я зазирнув у своє нутро і побачене викликало в мене зневагу. Шкодував, що не може скасувати поцілунків на подушечках пальців Целеріті. Були вони бальзамом на душевні рани дівчини принадою, що мала прив'язати до мене її саму і її батька. Я вже й не знав достеменну. Те і те недобре. Обидві причини фальшиві, якщо я взагалі вірив у кохання, в якому присягався Моллі. Цей мій єдиний вчинок доводив, що я винен в усьому, чим вона мене докоряла, бо завжди ставав би династію провісників понад нею. Деревна мене манив її обіцянкою подружжя, відбирав у неї самоповагу та віру в мене. Вона завдала мені болю, покидаючи мене. Але це не змогло виправити того, що я зробив з її вірою в себе саму. Воно так завжди і житиме з переконанням, що її обманув, та використав самолюбний брехливий хлопець, якому забракло навіть відваги, щоб битися за неї. Чи можна черпати відвагу з внутрішнього спустошення? А з легковажності та жаги до самознищення? Я сміливо повернувся донизу і вирушив просто в покої короля. Світильники в ліхтарнях біля його дверей дратували мене, блакитними іскрами, коли я повз них проходив. Це дещо надміру драматично, Чейда. Я гадав, чи він попрацював з кожною свічкою, кожним смолоскипом у твердині, відхилив завісу і її війшов. Там не було нікого. Ні у вітальні, ні навіть у королівській спальні. Взагалі ні на що глянути. Найкращі речі забрано і вивезено у верхів'я ріки. Кімнати скидалися на приміщення у посередньому заїзді. Нічого було й украсти. А то Регал залишив би вартового біля дверей. Якимось дивом усе довколишнє нагадало мені кімнату Моллі. Щоправда, тут залишилися якісь меблі, постіль, вбрання та ще дещо. Але ця кімната вже не була кімнатою мого короля. Я підійшов і став біля столу саме там, де стояв колись малим хлопцем. Тут раз на тиждень за сніданком Шрюди з властивою йому проникливістю розпитував мене про мої уроки, щоразу нагадуючи, що я його підданий, а він мій король. Той чоловік зник з цієї кімнати. На зміну твореному діяльною людиною безладу, ріжкам для взуття, клинкам, розгорнутим сувоєм, прийшли кадильниці та липкі чашки з наркотичним зіллям. Король Шрю дуже давно покинув цю кімнату. Цієї ночі я заберу звідси старого хворого чоловіка. Я почув кроки і вилаяв себе за необережність. Сховався за завісою, стояв там, не рухаючись. Долунуло бурмотіння голосів із вітальня. Волос а ця глузлива відповідь мала б належати блазню. Я вийшов зі своєї схованки, став біля входу до спальні, та крадькома виглянув назовні за портьєри. На канапі біля короля сиділа Кетрікін, тихо з ним розмовляючи. Вона мала втомлений вигляд. Довкола її очей залігли темні кола, але вона всміхалася до короля. Я із задоволенням почув, що він бурмоче якусь відповідь на її питання. Волос присів біля каміна, аж надміру ретельно докидаючи дров до вогню. По той бік каміна клубочком згорнулася розмарі, а її нова сукня розкинулася довкола неї. Коли я заглянув, вона саме сонно позіхнула, а тоді тяжко зітхнула і випросталася. Я її жалів. Через довгу церемонію почувався точнісінько так само. Блазень стояв за кріслом короля, раптом він обернувся і глянув на мене, наче нас не розділяла портьєра. Наскільки я бачив, нікого більше в кімнаті не було. Блазень різко озирнувся на волосся «Так, дуйте сир Волоса, дуйте міцно і гаряче, нам взагалі не потрібен буде вогонь, ви жаром свого дихання виженете весь холод із кімнати». Волос таки сидів на впочупки, але повернувся і глипнув на блазні крізь плече. «Принеси дрова, добре. З цими полінами годі впоратися, наче й займаються, але не горять як слід. Мені потрібна гаряча вода, щоб приготувати королю його чай на сон». «Щоб я приніс дрова? Дрова? Я дрова? Я не дрова?» «Достойний волосся, я не запалаю, хай скільки б ти сапав і дмухав. Сторожа, гей, сторожа, ходіть, но ну й принесіть дров, як ваша воля!» Блазень виплигнув зі свого місця за королем і стрибнув до виходу, де влаштував цілий спектакль із портьєрою, наче це були справжні двері. Нарешті висунув голову до коридору і знову голосно погукав вартових. Замить утягнув голову назад і повернувся в кімнату з пригніченою міною. «Ні сторожі, ні дров, бідний волос!» Серйозно придивився до волоса, що тим часом став на чотири, спершись на руки й коліно, і сердито розворушував вогонь. Може б ти обернувся іншим боком, схилився до стерна, дмухнув би як слід, і вогонь розгорівся веселіше. Кормою вперед, щоб була добра тяга, бравий волосе. Тут одна зі свічок у кімнаті зненацька виплюнула сині іскри. Усі, включно з блазним, здригнулися від її сичання, а волос схопився на ноги. Досі я не сказав би, що він забобонний, але цього разу в його очах ненадовго спалахнуло щось дике. Легко було здогадатися, що цей знак дуже йому не подобається. «Вогонь просто не горить!» – заявив він, а тоді, наче усвідомивши значення сказаного, завмер із роззявленим ротом. «Ми прокляті!» – добродушно погодився Блазень. Мала розмері біля каміна підтягла коліна до підборіддя і роззирнулася довкола. Уся її сонність зникла. «Чому немає вартових?» – розгнівано спитав волос. Підійшов до виходу з кімнати і виглянув у коридор. «Усі смолоскипи горять синім!» Він утягнув голову до кімнати і дико озирнувся. Розмарі, бежи і поклич варту! Вони казали, що прийдуть одразу ж за нами!» Розмарі заперечно похитала головою, не маючи охоти рушити з місця. Міцно охопила руками коліна. «Варта піде за нами? Ватра піде за нами! О, це заплутана тема! Чи вийде з варти ватра?» «Перестань уже торохтіти!» – накинувся Волон на Блазня. «Іди за вартовими!» «І ти за вартовими? Спершу ти називаєш мене дровами, а тепер кажеш іти позаду з вартовими. І як їхний песик? А, ти впевне маєш на думці палицю. Де палиця?» І Блазень почав дзвякати як шалений та кружляти кімнатою, наче справді шукаючи кинуту палицю. «Іди по вартових!» – аж завив Волос. Тут твердим голосом озвалася Королева. «Блазню Волеса годі! Ви втомили нас своїми виборками, а ти, волосся, налякав розмірі. Йди і приведи вартових, якщо ти так на цьому наполягаєш. Щодо мене, я б хотіла трохи спокою. Я втомлена. Невдовзі піду спочивати». «Моя королева, цієї ночі діється щось лихе», – уперся волос. Він обережно оглянувся. «Я не належу до людей, яких лякають випадкові знаки, але надто вже їх багато останнім часом, щоб не зважати на них. Піду по вартових, бо блазню тут бракуває відваги». Він тут лебедить і плаче, якби прийшли вартові та стерегли його від дров, що не хочуть горіти. Але це мені бракує відваги. Мені? Блазню, заспокойся. Прошу. Благальний тон королеви здався щирим. Волоси, йди не по вартових, але просто по інші дрова. Нашому королю не потрібна ця метушня. Він просто хоче відпочити. Йди вже, іди. Волос неохоче топтався біля входу, виразно не бажаючи наодинця змагатися з синім світлом у коридорі. Блазень виширівся до нього. «Може прийти і потримати тебе за ручку, бравий волосе?» Це врешті змусило волоса покинути кімнату. Коли його кроки стихли, блазен ще раз зеркнув у бік мого сховку. Це було недвозначним запрошенням. «Моя королева!» – квопливо сказав я, вийшовши з королівської спальні, а швидке зітхання було єдиною ознакою того, що я її злякав. «Якби ви хотіли піти спочити, ми з блазнем можемо вкласти короля в ліжко. Я знаю, що ви втомлені і цієї ночі хочете раніше лягти спати». Розмарі з-за каміна глянула на мене круглими очима. «Мабуть, я так і зроблю», – сказала Кетрікін, напрочат хутко підводячись. «Ходімо, Розмарі, добраніч мій королю». Вона вийшла із кімнати, а Розмарі трюхала позаду, майже наступаючи їй на п'яти. Дитина часто озиралася на нас, тільки но на портьєра при вході опустилася за ними, я підійшов до короля. «Мій королю, пора!» – лагідно сказав я йому. «Я постережу тут, доки ви підете. Чи є щось особливе, що ви хотіли б забрати з собою?» Він ковтнув слину, а затим втупився в мене. «Ні, ні, немає тут нічого, мого. Нічого, що я міг би забрати і що міг би залишити». Він заплющив очі і тихо додав. «Я передумав від Гадаю, що цієї ночі залишуся тут і помру у власному ліжку». Ми з блазнем на хвилину остовпіли. «Ах, ні!» – тихо скрикнув блазень. А я сказав, «Мій королю, ви втомлені?» Але все, що мені зосталося, це лише більша втома. У його очах з'явилося дивне світло. Юний король, якого я лед торкнувся, коли ми разом скилили, виглянув до мене з цього зруйнованого тіла. «Моє тіло мене зрадило. Мій син став змією». Регл знає, що його брат живий. Знає, що корона, яку він носить, йому не належить. Я не думав, що він це зробить. Я до кінця думав, що він отямиться. Зі старочих очей витекли сльози. Я думав, що врятую мого короля від підступного принца. Мені слід було знати, що неможливо врятувати батька від синової зради. Він потягся до мене рукою, що з мускулистої руки мечника обернулася на ходу і жовту клешню. Я хотів би попрощатися з Вереті. Хотів, аби він від мене довідався, що це сталося в супереч моїй волі. Дозволь мені, принаймні, додати віри синові, який завжди був мені вірним. Вказав на місце біля своїх ніг. Підійди, фійце, візьми мене до нього. Я не міг опиратися такому наказу. Та я й не вагався. Підійшов і став перед ним навколішки. Позаду нього стояв блазень, сльози прокладли сірі доріжки крізь чорно-білу фарбу на його обличчі. «Ні!» – з натиском прошепотів він. «Мій король, встаньте! Дозвольте нам відвести вас до схованки! Ви могли б там все обдумати! Ви не мусите вирішувати негайно!» Шрюд не звертав на нього уваги. Я відчував його руку на своєму плечі. Відкрив йому свою силу, сумно здивований, що нарешті навчився це робити з власної волі. Ми разом занурилися в чорну ріку скілу. Оберталися в цьому потоці, а я чекав, коли він завдасть нам напрям. Натомість він з ненацьками не обійняв. «Сину мого сина! Крови моєї крови! На свій лад я тебе любив!» «Мій королю! Мій юний убивце! Що я з тобою зробив? Як викрутив свою власну плоть? Ти не знаєш, який ти ще молодий, сину чиверлі!» «Ще не надто пізно, щоб випрямитися! Підійми голову, глянь понад усе це!» Усе моє життя було намаганням стати таким, яким він хотів мене зробити. Зараз його слова наповнили мене сум'яттями, питаннями, але бракувало часу, щоб відповісти на них. Я відчував, як слабна його сила. Вереті. прошепотів я, нагадуючи йому. Я відчув, як він простягає руку і збирається на силі, щоб дотягтися до Веріті. Відчув дотик присутності Веріті. А тоді раптове зникнення короля. Я навпомацьки кинувся за ним, наче пірнаючи за потепельником у глибокій воді. Ухопив його свідомість, намагався його втримати, але це було однаково, що вхопити тінь. У моїх обіймах він був юним наляканим хлопцем, що змагався з чимось йому незнаним. Тоді його не стало. Наче бульбашка луснула. Я думав, що збагнув ламкість життя, тримаючи в обіймах мертву дитину, але тепер я її знав. Ось воно тут, а тоді немає. Навіть погашена свічка залишає смужку диму. Мій король просто зник. Але я був не сам. Думаю, кожна дитина, знайшовши в лісі мертву пташку і перевернувши її, пережила потрясіння й жах, коли побачила трудівливих червів унизу. На напівмертвому собаці кодло бліг найчисленніше, а кліщі найтовстіші. Джастін і Сирена, як п'явки, що покидають мертву рибу, намагалися вчепитися в мене. Ось де джерело зростання їхньої сили та повільного занепаду короля. Ось звідки взялася імла, що затуманила його розум і наповнила його дні втомою. Гален, їхній пан, узяв собі за ціль Вереті, але не зумів убити принца, зустрівши натомість власну смерть. Я ніколи не зможу довідатися, відколи вони присмокталися до короля і скільки часу тягли з нього силу скілу. Вони були втаємничені у все, що він скилив через мене, до Веріті. Зненацька я чітко це збагнув, але було вже пізно. Вони замкнули мене в облозі, а я й гадки не мав, як від них вислизнути. Відчував, як вони чіпляються до мене, як тягнуть силу вже з мене, і оскільки ніщо їх не стримує, от-от уб'ють мене. «Веріті!» – гукнув я. Але мені вже бракувало сил. Я ніколи до нього не дістануся. «Геть від нього покрочі!» Знайоме гарчання. А тоді нічноокий відштовхнув їх від мене. Я не думав, що це спрацює, але він, як і раніше, вразив супротивників вітом через канал, відкритий скілом. Віт і скіл – різні речі, як читання і спів, плавання і їзда верхи, але поєднавшись зі мною скілом, вони стали вразливими і для цієї іншої магії. Я відчув, що вони відривалися від мене, але їх було двоє, і вони витримали атаку нічноокого. Він не впорається з ними обома. Встань, тікай! Тікай від того, з ким не можна битися!» Я вирішив, що це мудра порада. Страх знову повернув мене у власне тіло, і я встановив захист твоєї свідомості, закрившись від дотику скілу. Коли зумів, розплющив очі. Я лежав на підлозі королівського кабінету, тяжко дихаючи, а блазин біля мене упав на тіло короля і безтямно ридав. Я відчув, як мацаки скілу повзуть, шукаючи мене. Сховався в глибину своєї свідомості, гарячково закриваючись, як навчив мене Веріті. Я далі чув їхню присутність, наче примарні пальці, що шарпали моє вбрання, рухалися згори до низу по моїй шкірі. Це наповнило мене огидою. «Ти його вбив! Ти його вбив! Вбив мого короля! Ти підлий зраднику!» лементував блазень. «Ні, це був не я!» Я на силу із себе ці слова. На мій жах у дверях стояв волос, ошалілими очима, дивлячись на всю цю сцену. Тоді підняв погляд і голосно заверіщав від жаху. Випустив принесений ним оберемок дров. Ми з блазним разом озирнулися. У дверях королівської спальні стояв рябий чоловік. Навіть знаючи, що це був Чейд, я все-таки пережив хвилину найвищого страху, від якого аж волосся стало дибки. Він мав на собі поховальне лахміття, вимашуроване землею і пліснявою. Довге сиве волосся закривало обличчя брудними патлами, а шкіру він посипав попелом, що напрочуд добре підкреслювало численні шрами. Чейд повільно підняв руку і спрямував її на волоса. Той зарепетував і з криком утік коридором. Його вереск і заклики досторожі луною розходилися в замку. «Що тут відбувається?» – грізно спитав Чейд, тільки на волос утік. Одним довгим кроком підступив до брата, поклав довгі пальці на горло короля. Я знав, що він виявить. Я болісно зіп'явся на ноги. Він мертвий. Я його не вбивав! Мій крик пробивався крізь усе гучніше ридання блазня. Пальці з кілу настирливо скубли мене. Я йду вбити тих, хто це зробив. Забери блазня до безпечного місця. Королева в тебе? Очі чайди сильно розширилися. Він дивився на мене, наче вперше бачив. Усі свічки в кімнаті раптом замиготіли синім кольором. Це здавалося дуже доречним. Відведи її наказав я своєму вчителю. І про те, що блазень пішов з нею. Якщо він зостанеться, то загине. Регал не залишить живим нікого, хто був тут цього вечора. Ні, я його не залишу. Очі блазня були великими і порожніми, як у безумця. Забери його звідси, як зумієш, Чейда. Від цього залежить його життя. Я вхопив блазня за плече і різко ним потрусив. Його голова метлялася на тонкій шиї. «Іди ще Чейдом і мовчи, мовчи, якщо хочеш, щоб смерть твого короля була відомщена, бо я йду це зробити!» Зненацька мене струснуло дрижання, а світ закрутився, почорнів по краях. «Ельфійська кора!» – простогнав я. «Дай мені ельфійської кори, тоді тікай!» Я штовхнув блазня Чейдові в руки, і старий міцно його вхопив. Збоку це було так, наче він потрапив у обійми смерті. Вони покинули кімнату, Чейд волік залитого слізьми блазня. Замить я почув скреготання каменя об камінь. Знав, що їх уже тут немає. Я впав навколішки, а тоді не міг утриматися мимоволі з перси об коліна мого мертвого короля. Його холодна рука впала з-під локітника крісла і лягла мені на голову. «Це дурний час для сліз», – голосно звернувся я до порожньої кімнати. Але їх це не зупинило. Темрява на краю мого поля зору шалено вирувала. Примарні пальці з кілу обстукували мої стіни, дряпали скриплюючи розчин, пробували кожен камінь. Я відштовхнув їх, але вони повернулися. Раптом згадав, як дивився на мене Чейт, і засумнівався, чи він повернеться. Тихо. Я глибоко вдихнув. Ніч окей. Відведи їх до лисячого ліва. Я показав йому комору, з якої вони вийдуть, і куди вони мусять йти. Це все, що я міг зробити. Мій брате? Відведи їх, моє серце. Я слабко його відштовхнув і відчув, що він іде. Сльози далі текли мені по обличчі. Я намагався заспокоїтися. Моя рука впала на пояс короля, я розплющив очі, змусив себе придивитися. Його ніж. Не якийсь усіяний самоцвітами стілет. А простий ніж. Такий кожен носить за поясом для своїх простих щоденних справ. Я глибоко вдихнув, а тоді витяг його з піхов. Поклав на коліна, глянув. «Чесне вістря!» сточена від багаторічного вжитку. Руків'я зеленічих рогів колись, мабуть, була різблена, але досі відтертя об долоні гать вигладилося. Я легко провів пальцями і знайшов те, чого не могли побачити очі. Знак Год. Майстриня зброї зробила цей ніж для свого короля, і він добре з нього користав. На затиллі моєї свідомості лоскітно заворушилися спогади. «Ми знаряддя», – сказав мені Чейд. Я був знаряддям, яке він викував для короля. Король глянув на мене і завагався. «Що я з тобою зробив?» А я не вагався. Я королівський вбивця. У всіх значеннях цього слова. Але я послужу йому, як це і задумав. останнє. Хтось присів біля мене. Чейд. Я поволі повернув голову і глянув на нього. «Насіння карісу», – сказав він мені. Ніколи було заварювати кору. «Ходи!» «Дозволь, я сховаю тебе!» «Ні!» Я взяв тістечко з насінням карісу, заліпленим медом. Вклав його ціле в рот і жував, розкушуючи зубами зернята, щоб повністю вивільнити їхню силу. Ковтнув. «Іди!» – наказав я йому. «У мене своє завдання, у тебе своє. Баріч чекає. Невдовзі підніму тривогу, швидко забирай королеву, доки маєш ще шанси випередити погоню. А я подбаюся, щоб вони були зайняті». Він відпустив мене. Бувай, хлопче, незугарно сказав він і нахилився, щоб поцілувати мене в чоло. Це було прощання. Він не сподівався побачити мене живим, та і я теж. Він залишив мене самого. А я, перш ніж почути скреготання каменя об камінь, відчув дію насіння карісу. Я вживав уже його раніше під час весняного свята, коли всі це роблять. Маленька дрібка на солодкому тістечку змушує голову весело паморочитися. Баріч попереджав мене, що деякі нечесні берешники кіньми додають своїм підопічним олію карісу до зерна, щоб виграти скачки або добре продати хворого коня. Також перестерігав, що такий кінь ніколи вже не буде тією ж твариною, що й раніше, якщо виживе. Я знав, що Чейд його вживає час від часу, і бачив, як він падає каменем, коли дія карісу припиняється. І все-таки не вагався. Мабуть, блискавкою спалахнула думка, мабуть, Баріч мав рацію щодо мене. Екстаз з кілу, або ж шалений запал і азарт битви. Я глузував із самознищення чи прагнув його. Та недовго цим переймався. Насіння карісу взяло наді мною владу. Мої сили виросли в десятеро, а серце злетіло, наче орел. Я схопився на ноги. Рушив до дверей, а тоді повернувся. Я схилився на коліна перед моїм мертвим королем, підняв його ножа, торкнувся свого чола і поклявся йому. «Це лезо завершить вашу помсту!» поцілував йому руку і залишив його біля вогнища. Якщо синій іскри свічок дратували, то блакитний блиск смолоскипів у коридорі справляв враження бічного світу. Це було наче дивитися вниз, крізь тиху глибоку воду. Я побіг коридором, посміючись сам до себе. Тоді почув гамір, а пискливий голос волоса перекривав усі інші. «Блакитне полум'я і рябий чоловік!» – вирищав він. Минуло менше часу, ніж я думав, але зараз час і взагалі зупинився, чекаючи мене. Я легкий, як вітер, летів коридором. Знайшов двері, які розчинилися, і просли знову середину. Чекав. Їм зайняло вічність, щоб піднятися сходами, і ще більше, аби проминути мої двері. Я дозволив їм дістатися королівських покоїв, а почувши крики тривоги, вискочив зі своєї криївки і побіг сходами. Хтось кричав за мною, але ніхто не погнався. Я був уже на найнижчому сходовому майданчику, коли хтось нарешті наказав мене піймати. Я голосно розроготався. Спробуйте. Оленічий замок був лабіринтом із доріг і переходів, а достеменно знав їх лише хлопець, що тут виріс. Я знав, куди йду, але моя дорога не була прямою. Біг наче лис, ненадовго з'явившись у великій залі, промчавши по бруківці двірських пралень, перелякавши кухарку своїм блискавичним риком крізь кухню. І постійно, постійно бліді пальці скілу шарпали і торкалися мене, геть не знаючи, що я йду. Йду, мої дорогенькі, йду до вас. Гален, народжений і вихований у фероу, завжди ненавидів море. Думаю, що він його боявся, тож його кімната містилася у тій частині твердині, що виходила на гори. Наскільки я чув, після його смерті там виникла його святиня. Сирена присвоїла собі його спальню, але вітальня стала місцем зустрічі групи скілу. Я ніколи не бував у його кімнатах, але знав туди дорогу. Помчав у гору сходами, наче стріла в польоті. Пробіг коридором повз пару, сплетено в палких обіймах, і зупинився перед тяжкими дверима, оббитими залізом. Але навіть найміцніші двері, якщо вони не на засуві, не становлять собою жодної перепони, отож замиті легко відчинилися від мого дотику. При високому столі півколом розставлено крісла. Посередині палала товста свічка. Для зосередження, здогадався я. Лише два крісла були зайняті. Джастін і сирена сиділи поруч, сплівши руки, заплющивши очі, відкинувши голови назад у трудах скілу. Вілла не було, і я сподівався знайти тут і його. За коротку мить я побачив їхнє обличчя. На них виблискували кораблинки поту, а мені полестило, що вони доклали стільки зусиль, намагаючись розбити мої стіни. Кривили губи в легких посмішках, опираючись екстазу скілера, зосереджуючись на об'єкті, а не на втісі від погоні. Я не вагався. «Несподіванка!» – тихо промовив я. Рвонув голову сирени назад і провів вістрям королівського ножа по її відкритій горлянці. Вона один раз здригнулася, і я дозволив їй упасти на підлогу. Було дуже багато крові. Жастін з вереском схопився на ноги, і я приготувався відбити його напад. Але він мене ошукав. Зписком утік у коридор, і я кинувся за ним з ножем у руці. Він вищав, як свиня, і був несамовито швидким. Жодних лисячих штучок. Біг найкоротшою дорогою до великої зали і верещав, не замовкаючи ні на мить. Я сміявся на бігу. Навіть зараз у спогадах це здається мені неймовірним, але годі це заперечити. Невже він сподівався, що регало голоть меча, щоб його захистити? Невже, убивши мого короля, він думав, наче щось у світі стане між мною і ним? У великій залі музиканти грали, а люди танцювали, але з явисько Джастіна поклало цьому край. Я вже настільки його наздогнав, що нас розділяло кілька кроків, коли він урізався в один із заставлених столів. Люди, вражені його появою, стояли нерухомо, а я тим часом кинувся до нього і потягнув униз. Устиг і співдюжини разів устромити ніж йому в спину, перш ніж хтось здогадався втрутитися. Коли реголові стражники з феро окинулися до мене, я ж бурнув у них його тіло, що билося в останніх конвульсіях, помітив стіл у себе за спиною і вистрибнув на нього, підняв вістря, з якого крапала кров. «Ніж короля!» – гукнув я їм і показав його всім довкола. «Він узяв кров бомсти за смерть короля, це все!» «Він здурів!» – закричав хтось. «Збожеволів через смерть Веріті!» «Шрюд!» – я ридав від люті. «Шрюд цього вечора став жертвою зради!» Реголові внутриземські стражники хвилею покатилися до мого стола. Я не думав, що їх так багато. Спільними зусиллями ми звалилися на підлогу разом з їжею та посудом. Люди кричали, багато хто пхався вперед, щоб краще роздивитися, тим часом, як інші перелякано тікали. Год могла б мною пишатися. Озброєний лише за поясним ножем, я стримував натиск трьох людей з короткими мечами. Танцював, стрибав, звивався в піруетах. Я був надто швидким для них, а порізи, які вони мені завдали, не викликали в мене болю. Завдав добрячих ударів двом із них, бо вони не сподівалися, що я зважуся настільки наблизитися, аби це зробити. Хтось у натовпі позаду закричав «До зброї! До бастарда! Вони вбивають Фіца чіверлі Почалася бійка. Але я не бачив, хто в ній змагається. Та й не звертав на неї уваги. Проколов руку одного зі стражників, і він випустив клинок. «Шрюд!» – хтось перекричав у весь галас. «Короля Шрюда вбито!» У ту другу бійку втяглася вже сила людей. Я лише чув її, але дивитися не міг. Почув чергове падіння стола на підлогу і крик у приміщенні. Тоді туди вбігла власна варта Оленічого замку. Я почув голос Керфа, що заглушив загальний шум. «Розділіть їх! Наляжте на них! Не дозвольте кровопролиття в королівських палатах!» Я бачив, як моїх супротивників оточили, бачив, як Блейд задумливо на мене дивиться, а тоді почув, як він гукнув через плече. «Це Фіц Чиверлі! Вони намагаються вбити Фіца!» «Розділіть їх! Розбройте їх!» Керв ударив головою одного з реголових вартовців, зваливши його на землю. Я бачив, як позаду нього солдати Оланічого замку вибивали зброю з рук реголових стражників, вимагаючи сховати мечі. У мене з'явилася можливість перевести дух, і я не міг відірвати погляду від власних змагань та роздивитися, що досі вже воює дуже багато людей, далеко не всі з них солдати. Серед гостей почалася бійка навкулачки. Схоже, що це вже був справжній бунт. Блейд, один із наших гвардійців, став між двома моїми супротивниками і вклав їх на підлогу. Стрибнув уперед і став переді мною. «Блейде!» – радісно привітав я його, вважаючи спільником. Тоді, помітивши, що він наготувався до оборони, сказав, «Ти ж знаєш, що я ніколи не підніму проти тебе зброї!» «Я добре це знаю, хлопче!» – сумно промовив він. Старий солдат кинувся вперед і стис мене у ведмежих обіймах. Не знаю, хто і чим ударив мене попетилиця. Розділ тридцятий. ПІДЗемелля. Якщо доїжджаючи за що хлопчик псар вживає вид, аби розбестити собак і привернути їх до себе з власними цілями, то має бути чуйним на отакі знаки. Якщо хлопець мало розмовляє зі своїми однолітками, будь обережним. Якщо пси підводяться перш ніж побачать хлопця, або ж скавчать перш ніж він піде, варто подвоїти пильність. Якщо пес не нюшить за сукою, коли настає її пора, або ж сходить з кривавого сліду здобичі та слухняно лягає за наказом хлопця, річ певна. Нехай такий хлопець буде повішений, якщо це можливо над водою, далеко від стайні, а тіло його спалене. Усіх вивчених ним псів слід утопити, так само, як і все потомство осквернених тварин. Пес, що зізнав впливу Віту, не боятиметься жодного іншого пана і не шануватиме його, але з усією певністю виявиться злим, утратившим господаря вітера. Хлопець вітер ніколи не поб'є неслухняного собаку, не дозволить продати пса, з яким пов'язаний Вітом, чи використати його як принаду для ведмедів, хай яким старим був би той пес. Хлопець Віттер оберне псів свого пана на своїх власних слух і ніколи не буде вірним своєму господарю, а лише своєму псу Віттеру. Настала та мить, коли я прийшов до тями, і одразу ж вирішив, що з усіх жорстоких жартів доля, які спіткали мене останнім часом, найжорстокішим було саме це пробудження. Я лежав непорушно і подумки складав список усіх своїх злигоднів. Цілковита втрата сил після шаленства, викликаного насінням карісу, була в якнайкращій згоді з виснаженням спричиненим битвою з кілом проти Джастіна і Сирени. Мені дісталося кілька паскудних поранень мечем на правому передпліччі і одне на лівому стегні. Я їх геть не пам'ятав. Жодну зран не перев'язано, мій рукав штани просто присохли до шкіри. Хто би не звалив мене непритомним, він вирішив довести справу до кінця і додав ще кілька ударів на провсяк. Якщо ж не зважати на це, то все гаразд. Я багато разів повторив це собі, ігноруючи дріжання лівої ноги та руки. Розплющив очі. Кімната, в якій я опинився, була малою і кам'яною. У кутку стояв горщик. Вирішивши нарешті, що можу ворухнутися, я підняв голову настільки, що зміг розглядіти двері з невеликим загартованим віконцем. Воно пропускало світло смолоскипа десь у коридорі назовні. О, так, підземелля. Удовольнивши свою цікавість, я заплющив очі і заснув. Закривши ніс хвостом, я безпечно спочивав у глибокій Криївці під сніговим заметом. Найкраща ілюзія безпеки, яку тільки міг подарувати мені нічну Я був настільки кволим, що навіть його думки до мене здавалися мені туманними. Безпека. Це все, що він зумів мені передати. Я знову прокинувся. Зміркував, що минуло досить часу, аби я відчув спрагу. Все інше було таким самим. Цього разу я встановив, що лава, на якій я лежав, теж була кам'яною. Ніщо не відділяло мене від каміння, крім мого вбрання. «Гей!» – закричав я. «Варто!» Відповіді не було. Усе здавалося трохи хистким. За якийсь час я вже... Не міг згадати, чи кликав когось, чи лише збирався на силі, щоб це зробити. Ще через якийсь час вирішив, що не маю сили, І знову заснув. Не міг навіть уявити собі, що можна робити щось інше. В чергове я прокинувся від голосу Пейшенс, яка з кимось лаялась. Хай кого б вона лаяла, той чоловік був небагатослівним і непіддатливим. «Це смішно. Невже ти боїшся, що я щось зроблю?» – мовчання. «Та я його знаю з дитинства». Знову пауза. Він поранений. Що зі мною станеться, якщо я просто огляну його рани? Можете його повізити полікованого так само, як і пораненого, ні? Чергове мовчання. Ще через якийсь час я вирішив, що можу підвестися. У мене була сила селена сенців, подряпин, походження яких я не міг з'ясувати. ймовірно, здобув їх під час подорожі з великої зали сюди. Найгіршим було те, що в терлося мені обрани, здираючи з трупи. Як для такої малої кімнати відстань від ліжка до дверей була дуже довгою. Діставшись туди, я виявив, що можу виглянути крізь загартоване вікно. Побачив кам'яну стіну по той бік великого коридору. Я вхопився заграти здоровою рукою. «Пай шанс!» – розкриготів я. Фіц? Ой, Фіце, чи з тобою все гаразд? Ну й питання. Я почав сміятися, а потім закашлявся. Закінчилося все смаком крові в роті, не знав, що сказати. Зі мною все було гаразд. Але для неї було недобре надто перейматися мною. Навіть хтось такий приголомшений, як я, розумів це. «Зі мною все добре!» – квекнув я нарешті. «Ой, фіце, король помер!» – скрикнула вона мені з коридору. Слова текли потоком, так вона поспішала все розповісти. «А королева Кетрікін зникла, і король в очікуванні регал каже, що ти стоїш за цим усім. Кажуть, Леді Пейшен, зараз вам доведеться піти!» – намагався втрутитися вартовець. Вона не зважала на нього. «Що ти збожеволів від тугі після смерті Веріті і вбив короля і сирену і Джастіна, і не знати, що зробив з королевою, і ніхто не може...» «Вам не можна розмовляти з в'язним, мадам!» З натиском говорив він, але вона пропустила його слова повзвуха. «Знайти блазня!» Волос каже, що ви з блазнем сварилися над тілом короля, а тоді прийшов рябий чоловік по його душу, а волос усе це бачив цей чоловік шалений, а регл звинувачує тебе в підлій магії, наче ти маєш тварійничу душу. Він каже, що ти так убив короля, і. Мадам. Ви мусите негайно йти, а то я вдамся до сили. Тільки спробуй. кинула вона йому. Тільки посмій. Лесі, цей чоловік мене непокоїть. Ах, ти смієш думати, наче можеш мене торкнутися? Мене, що була дружиною Чиверлі та королевою в очікуванні? «Стривай, Лесі, не каліч його. Він лише хлопець. Погано вихований, але так, лише хлопець». «Леді Пейшенс, я вас благаю», – вартовець змінив тон. «Ти не можеш далеко відтягти мене звідси, не покинувши свого поста. Думаєш, я така дурна і не розумію цього? То що ти робиш? Піднімеш меча на двохлітніх жінок?» «Честере! Честере! Де ти там?» – заревів вартовець. «Честере, щоб тебе шлях трафив. «Я відчув роздратування в голосі служивого». Схоже, що його напарник вирішив розслабитися і засів у вартівні при кухні. П'є холодне пиво, їсть гарячу душинину. Голова мені запаморочилася. Честер! голос вартового ослабнув. Він справді був настільки дурним, що покинув леді Пейшенс на своєму посту і рушив шукати свого колегу. За я почув легке стукотіння її мештаків за моїми дверима, відчув дотик її пальців на моїй руці, що трималася за грати. Їй бракувало зросту, щоб заглянути досередини, а коридор був настільки вузьким, що вона не могла відступити туди, де б я її побачив. Але дотик її долоні був саме таким приємним, як і сонячне світло. «Лейсі, пильнуй, коли він повернеться!» – наказала вона, а потім заговорила до мене. «Як ти насправді?» – говорила тихо, щоб чув тільки я. «Спраглий, голодний, змерзлий, усе болить. Я не бачив сенсу брехати. А що діється у твердині?» Цілковитий розгардіяш. Варта Оленячого замку уговкала протистояння у великій залі, але тоді на дворі зачинилася бійка між частиною внутріземців, приведених регалом, і гвардійцями Оленячого замку. Варта королеви Кетрікін стала між ними клином, а її офіцери привели солдатів до порядку. Та все-таки атмосфера напружена. Не всі, що тоді билися, були солдатами. Багато гостей мають сінці -сін на обличчя або досі кульгають. На щастя, нікому з них не завдано серйозної шкоди. Кажуть, що найтяжчих ушкоджень зазнав Блейд. Його збито з ніг, коли він не допускав до тебе людей з Ферроу. Поламані ребра, підбиті очі, ще там якось з передпліччям. Але Баріч запевняє, що він видужає. Утім, межу перейдено, і герцоги кидаються один на одного, як пси. «Баріч?» – хрипко спитав я. «Він взагалі не втручався», – заспокійливим тоном промовила вона. «З ним усе добре. Якщо постійно бути у злому настрої всім грубіянити, це добре. Але я думаю, для нього це нормально». «Моє серце заколотало. Баріч?» Чому він не поїхав? Я не смів більше питати про нього. Одне зайве питання, і Пейшен спочне здогадуватися. Отак. От «А Регал?» – спитав я. Вона пирхнула. Хм, схоже, Регале найбільше дартує те, що в нього немає вже відмовки, аби покинути Оленічий замок. Раніше він буцімто збирав короля шлюда та королеву Кетрікину глибсу ходолу заради їхньої безпеки, а замок потрошив, щоб у них були звичні речі. Тепер у нього такого приводу немає, а прибережні герцоги вимагають, щоб він залишився і захищав твердиню, чи принаймні залишив тут свого намісника. Той запропонував свого кузена, лорда Брайтесферу, але прибережні герцоги його не люблять. Тепер, коли регал зненацька став королем, не думаю, щоб він так із цього тішився, як сподівався. То він уже й коронувався у вухах мені ажеревіло. Я стояв, тримаючись за грати. Я не можу замліти, нагадував собі. Вартовець отот -от вернеться, і у мене є лише цей час, аби довідатися, що сталося. Ми всі були надто зайняті похороном короля, а тоді пошуком королеви. Коли короля знайдено мертвим, послано людей розбудити її, але двері виявилися зачиненими, і ніхто не відповідав на стук. Зрештою Регал знову вдався до своїх сокирників. Двері внутрішньої кімнати теж були замкнені, але королева зникла. Велика таємниця для нас усіх. А що про це, каже Регал? Мої думки випручувалися з бавутиння. Ох, як це боляче. Небагато. Лише те, що і вона, і дитина безперечно мертві, а ти всьому цьому був причиною. Каже, якісь дикі речі про звірячу магію, наче ти вбив короля своїм вітом. Усі вимагають доказів цих звинувачень, але він товче, що скоро, скоро. Жодних згадок про пошуки Кетрікін на головних дорогах і в кружних шляхах. Я ризикнув припустити, що його шпигуни-скілери не розкрили нашої змови повністю. Але перестаріг я себе, якщо він вислав погоню, то навряд чи наказав привезти її назад живою-здоровою. «А де Віл?» – спитав я. «Віл?» – «Віл, син Гослера, член групи скілу». «А, цей. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я його бачила». «Ах, мені загрожувала чергова хвиля млості. Зненацька я загубив нитку логіки». Знав, що мушу ще про щось запитати, та не міг згадати, про що. Баріч усе ще тут, але Королева і блазень зникли. Що пішло не так? Не було безпечного способу розпитати це в Пейшенс. «Хтось знає, що ви тут?» – спромігся я спитати. Напевно, якби Баріч знав, що вона прийде, то передав би з нею звістку?» «Звичайно, що ні». Це нелегко було влаштувати Фіце. Лесі довелося підсипати бульвотного порошку до їжі одного з вартових, щоб на посту зостався тільки один, а тоді ми пильнували, коли він забереться. О, Лесі сказала принести тобі це. Вона дуже мудра. Її долонька зникла, а тоді повернулася, пропхавши крізь ґрати одне а потім друге яблуко. Вони вдарилися в підлогу, перш ніж я встиг їх піймати, і оперся по риву негайно ж на них накинутися. А що кажуть про мене? тихо спитав я. Вона якусь мить мовчала. Переважно кажуть, що ти з божеволів. Дехто вважає, що тебе зурочив рябий чоловік, щоб ти всіх повбивав тієї ночі. А ще подейкують, наче ти планував бунт і вбив Серену та Джастіна, бо вони про це довідалися. Ще дехто погоджується з регалом, наче ти маєш звірячу магію, але таких мало. Найчастіше таке каже Волос. Він запевняє, що свічки в королівській кімнаті не горіли синім, доки ти туди не ввійшов. І каже, наче блазень кричав, що ти вбив короля, але блазень теж зник. Було стільки лихих знаків, і так тепер страшно. І його голос урвався. «Я не вбивав короля», – тихо сказав я. «Це зробили Джастін і Сирена. Тому я і убив їх власним ножем короля». «Вартові повертаються», – просичала Лейсі. Пейшенс проігнорувала це. «Але Джастін і Сирена навіть не були...» «Мені ніколи пояснювати. Це було зроблено скілом. Але вони це зробили, Пейшенс. Присягаюся в цьому». Я помовчав. «Що вони збираються зі мною зробити?» «Це ще не вирішено справді». «Ми не маємо часу на гречну брехню». Я почув, як вона ковтнула слину. «Регал хоче тебе повісити». Він наказав би вбити тебе ще тієї ночі у великій залі, але Блейд стримував його вартових, доки зворушення не було придушено. Тоді за тебе заступилися прибережні герцоги. Леді Грація з Ріпону нагадала Реголові, що ніхто, у чиїх жилах тече кров провісників, не можна вбити мечем чи стратити на шибиниці. Він не хотів визнати, що ти королівської крові, але тут надто багато хто здійняв крики протесту. Тепер він присягає, наче може показати, що ти маєш від, а всі, хто вживає звірячу магію, мусить бути повішені. «Леді Пейшенс, тепер вам доведеться піти, а то не лише мене повісить. Повернувся вартовець, схоже з Честером, бо я чув кроки кількох людей. Вони поспішали до камери. Пейшенс відпустила мої пальці. «Я зроблю для тебе все, що зможу», – прошепотіла вона. Так сильно старалася не дозволити, щоб у її голосі пролунав страх, але на цих словах він зламався. А тоді пішла. Лаючи вартового, наче Сойка, тим часом як Честер, чи хтось інший супроводжував її дорогою від камери. Тільки но вона пішла, я схилився, щоб зібрати яблука. Вони були невеликими і прив'ялими за зиму, але мені здалися надзвичайними. Я з'їв навіть хвостики. Та незначна кількість вологи, що була в них, не вдовольнила моєї справи. Якийсь час я сидів на лавці, обхопивши голову руками і змушуючи себе до постійної пильності. Знав, що мушу думати, та це було ой, як нелегко. Мій розум не міг зосередитися. Я мав спокусу відірвати сорочку від ран на передпліччя, але змусив себе залишити все, як є. не чіпатиму їх, доки не зароп'яться. Я не міг дозволити собі кровотечі. Мені потрібна була вся моя сила, щоб повернутися до дверей. «Варто!» – проскриготів я. Жодного відгуку. «Я хочу пити і їсти. Де ти? Це хтось інший відповів на моє прохання. Там, де ти до мене не дістанешся, друже. Як ти? Добре, але я скучив за тобою. Ти так глибоко спав, я вже майже подумав, що ти помер. Я сам майже подумав, що помер. Тієї ночі. Ти відвів їх до коней? Так, вони поїхали. Серце з сказав їм, що я напівпес напіввовка, якого ти приручив. Наче я цуцики і роблю всякі штучки. Він хотів захистити мене, а не вразити тебе. Чому серце з не поїхав з ними? Я не знаю, що ми маємо робити тепер. «Чекати!» «Варто!» – закричав я знову так гучно, як лише міг. Це було не надто голосно. «Відійди від дверей!» – чоловічий голос за моєю камерою. Я був настільки зайнятий розмовою з нічним окрем, що не чув, коли він підійшов. Та й взагалі не був собою. Невеличкі дверцята внизу дверей розчинилися. Усередині з'явився горщик із водою та половина буханця. Дверцята знову зачинилися. «Дякую!» – ніхто не відповів. Я підняв принесене і ретельно оглянув його. Вода пахла так, наче застоялася, але ні її запах, ні обережний ковток не виявив слідів отрути. Я розламав буханець не менші шматки, шукаючи домішок у тісті чи плям іншого кольору. Хліб не був свіжим, але й не був отруєним. Принаймні, я не бачив жодних ознак цього. І хтось з'їв другу його половину. За дуже короткий час від хліба та води не зосталися і сліду. Я знову вклався на свою кам'яну лаву і намагався знайти найбільш зручну позицію. Камера була сухою, але холодною, як і кожна занедбана кімната в Оленячому замку взимку. Я добре знав, де опинився. Камери містилися поблизу льохів з вином. Я знав, що можу тут кричати, аж доки кров не потече з легень, і ніхто, крім моїх вартових, мене не почує. Я ганяв тут, вивчаючи територію, ще малим хлопцем. Украй рідко бачив при цьому, щоб хтось сидів у камерах, а ще рідше, аби хтось їх вартував. Правосуддя в Оленічому замку чинилося швидко, а це означало, що рідко був привід тримати в'язня під замком довше, ніж кілька годин. За злочин платили життям або працею рук. Мав здогадку, що невдовзі, коли Регал стане королем, камери використовуватимуть куди інтенсивніше. Я намагався заснути, але давнє заціпиніння вже мене покинуло. Натомість совговся на твердому холодному камені і думав. Якусь мить намагався переконати себе, що коли королева втекла, то я переміг. Адже ж перемогти – це добитися бажаного, хіба ні? Замість цього я міркував, як швидко відійшов король Шрюд, наче бульбашка луснула. Якщо мене повісять, то і зі мною буде так швидко. А може я душитимусь і виситиму доволі довго? Щоб відвернутися від цих приємних думок, я міркував, скільки Веріті доведеться змагатися з Регалом у громадянській війні, перш ніж він зуміє знову нанести на карти шість герцогств, як шість герцогс, припустивши, очевидно, що Веріті повернеться і зуміє позбутися з узбережжя червоних кораблів. Коли Регал покине Оленічий замок, у чому я не сумнівався, то хто ж перейме тут владу? Пейшен сказала, що прибережні герцоги ні за що не приймуть лорда Брайта. У герцогстві Бак було кілька ноблів нижчого рангу, але йому всім бракувало відваги, аби претендувати на Оленячий замок. Так, принаймні, я думав. Можливо, один із прибережних герцогів сягне по твердиню? Ні. Жоден з них не зможе зараз займатися нічим поза своїми кордонами. Тепер кожен сам за себе. Хіба що в Оленичому замку застанеться Регл. Урешті-решт, якщо королева зникла, а Шрюд мертвий, то він законний король. Для всіх, окрім тих, хто знає, що Вереті живий. Але таких небагато. Чи прибережні герцогства погодяться з королем Реголом? Чи приймуть вони короля Вереті, коли він повернеться? А може, зневажатимуть того, хто покинув їх заради безглуздого походу? У цьому незмінному місці дні тяглися поволі. Южу та воду я діставав лише попросивши їх, отже трапези не були міркою часу. Коли спав, то був бранцем своїх думок і гризот. Один раз я намагався скинути довірите, але єдиним наслідком було те, що в очах потемніло, а голова довго пульсувала. На другу спробу мені забракло сил. Голод зробився постійним і так само незмінним, як холод у камері. Я чув, як вартові двічі проганяли Пейшенс, відмовляючись передати мені принесення нею їжу та перев'язку, але не озивався до неї, хотів, щоб вона піддалася, щоб ніщо її зі мною не пов'язувало. Єдині хвилини мого відпочинку наставало тоді, коли я спав і полював з нічного Намагався скористатися його органами чуття, аби довідатися, що діється в Оленичому замку, але він звертав увагу лише на речі важливі для вовка, я, перебуваючи з ним, поділяв його систему цінностей. Час нічного не ділився на ночі та дні, а тягнувся від одного вбивства до іншого. М'ясо, яке я з'їдав разом з ним, не могло підтримати мого людського тіла, та все-таки пожирання його давало мені задоволення. Завдяки його чуттям, я довідався, що погода змінюється, і одного ранку прокинувся, знаючи, що настав ясний та погожий зимовий день. Погода піратів. Прибережні герцоги не можуть довше чекати в Оленячому замку, якщо вони взагалі ще там. Наче на підтвердження моїх здогадів на вартовому посту зазвучали голоси, а чобути загупили об кам'яну підлогу. Я почув голос Регала, напружений від злості, і примірливе привітання вартових, а тоді вони й пройшли коридором. Уперше, відколи отямився, я почув обертання ключа в замку камери, і двері розчинилися. Я поволі сів. Троє герцогів і зрадник принц дивилися на мене. Мені вдалося підвестися. Позаду за лордами стояв ряд солдатів, озброєний піками, наче вони мали втримати оскаженілого звіра. Вартовий з оголеним мечем став у відкритих дверях між Регалом і мною. Він не легковажив моєї ненависті. «Можете його побачити?» – рівним тоном проголосив Регал. «Він живий і добре почувається. Я його не прибрав. Але знаєте, що мав на це право. Він убив чоловіка, мого слугу, в моїй залі. І жінку нагорів в її власній кімнаті. Я маю право на його життя хоча б з огляду на ці злочини». «Королю в очікуванні регали. Ви заповняєте, наче фіт з убив короля Шрюда, скориставшись вітом», заявив Бронді, з притаманною йому тяжкословною логікою додав. «Я ніколи не чув, що таке можливо». Але якщо так, то перше право на його життя має Рада, бо спершу він убив короля. Необхідно скликати Раду, і лише вона ухвалить рішення про його винуватість чи невинуватість та винесе вирок. Регл роздратовано зітхнув. Тож я скличу Раду. Зробимо це і покладімо цьому край. Смішно відкладати мою коронацію через страту вбивці. Мілорде, смерть короля ніколи не буває смішною, тихо зауважив герцог Шамшай із Шоксу. Слід віддати належне одному королю, перш ніж мати іншого, королю в очікуванні Регале. «Мій батько мертвий і похований. Що ще можна з ним зробити?» – необачно проговорився Регал. В його словах не було ні жалю, ні поваги. «Можна довідатися, як він помер і від чиєї руки?» – відповів йому Бронді Бернський. «Ваш слуга Волес сказав, що фіц Чиверлі вбив короля». Ви, королю в регали, погодилися, заявивши, що він використав з цією метою від. Багато хто з нас вважає, що Фіц Чиверлі був напрочуд відданим свому королю і ніколи б такого не зробив. А Фіц Чиверлі запевняє, що це зробили члени групи Скілу. Герцог Брондів перше глянув на мене. Я зустрівся з ним поглядом і відповів так, наче ми були тут лише вдвох. Джастін і Сирене вбили його», – тихо сказав я. «Позрадницьки вбили мого короля». «Мовчати!» – заревів Регол. Звів руку, наче хотів мене вдарити, я не здригнувся. «Тому я і убив їх», – продовжував я, дивлячись лише на бронді. «Ножем короля, чому б іще я вибрав таку зброю?» «Божевільні люди роблять дивні речі». Це озвався герцог Калвар з Ріпону, тим часом як регало зацепіло від злості. останній я розмовляв із герцогом за його столом у Нідбої. «Я не божевільний», – спокійно запевнив я. Не більше божевільний, ніж тієї ночі, коли тримав Сукиру під морами Бейгерда. Так могло бути, замислено підтвердив Калвар. Усі кажуть, що він впадає у шал під час битви. Реголові очі сяйнули. А ще всі кажуть, що після битви в нього буває кров на губах, що він стає однією з тварин, серед яких виріс. Він відтер. Це зауваження привітала загальна тиша. Герцоги перезернулися, а коли Шамшай глянув на мене, в його очах була відраза. Нарешті Реголові відповів Бронді. «Це тяжке звинувачення. Чи є у вас свідки?» «Крові на його губах? Кілька!» Бронді заперечно похитав головою. «Кожен може мати закривавлене обличчя після битви. Сокира груба зброю. Я можу це підтвердити. Ні, потрібно більше!» «Тож скличемо раду!» – нетерпляче повторив Регал. «Вислухаємо, що може сказати волос із приводу смерті мого батька та з чієї руки це сталося!» Троє герцогів обмінялися поглядами, тоді їхні очі в задумі повернулися до мене. Герцог Бронді тепер був вождем перебережників. Я впевнився в цьому, коли він заговорив. «Королю очікувані Реали, говоримо відверто. Ви звинуватили фіцер Чиверлі, сина Чиверлі, у використання віту з вирячої магії для вбивства короля Шруда. Це справді серйозне звинувачення». Щоб упевнитися, просимо, аби ви довели нам не лише те, що фіц вітер, а й те, що він може вживати цю магію комусь на шкоду. Ми всі були свідками того, що на тілі короля Шрюда не було жодних слідів чи знаків насильницької смерті. Якби ви не здійняли крик про зраду, ми б погодилися б, що він помер від старості. Дехто навіть перешиптується, наче ви шукаєте приводу, аби позбутися Фіцвітер-Шиверлі. Мені відомо, що ви і самі чули цей поголос. «Я промовляю його в голос, щоб ми могли йому протистояти!» Бронді зупинився, наче обмірковуючи це сам із собою. Тоді знову глянув на своїх колег. Оскільки ні каливар, ні шимшай не висловили незгоди, він прокашлявся і продовжував. «Ми маємо пропозицію, королю в очі каменні регле. Доведіть нам, сір, що Фіц Чеверлі вітер, і що він ужив від для вбивства короля Шрюда!» а ми дозволимо вам скарати його на смерть, як ви вважатимете за належне. Будемо свідками вашої коронації як короля шести герцогств. Окрім того, приймемо лорда Брайта як вашого намісника в Оленячому замку і дозволимо вам перенести двір до Трейтфорда. На обличчі Регала ненадовго зблиснув тріумф. Затим йому на зміну прийшла підозра. «А якщо герцогу Бронді, я не зможу знайти доказу, який влаштував би вас?» «Тоді фіц-чивер ліжитиме», – спокійно проголосив Бронді. «А ви віддасте йому правління оленячим замком і командування збройними силами герцогства Бак на час вашої відсутності». Усі прибережні герцоги підняли голови і подивилися Реголові в очі. «Це підступи зрада», – засичав Регол. Шемшаєва рука майже торкнулася меча. Келвар почервонів, але нічого не сказав. Стрій солдатів позаду них ще більше напружився. Лише Бронді залишився непорушним. «Мілорде, ви маєте ще якісь звинувачення?» – спокійно спитав він. «Що ж, ми вимагаємо підтвердження і їх теж. Це може ще більше припізнити коронацію». Замить під впливом їхніх кам'яних поглядів із загальної тиши Регал сказав уже спокійніше. «Я говорив у запалі, мої герцоги. Це тяжкі часи для мене. Так раптово урвалося мудре правління мого батька. Я оплакую свого брата». Наша леді-королева та дитя, яке вона носить під серцем, зникли. Цього, безперечно, достатньо, щоб змусити будь-яку людину до необдуманих слів. Я дуже добре. Я погоджуюся з цим з поставленою вами умовою. Я доведу, що фіц-чіверлі вітер, або ж звільню його. Чи це вас вдовольнить? Ні, мій королю, в очікуванні, спокійно промовив Бронді. Не такими були умови, які ми поставили». Коли виявиться, що Фіц Чиверлі невинний, то він стане намісником Оленячого замку. Якщо ж ви доведете його провину, то ми приймемо Брайта. Такими були наші умови. А смерть Джастіна і Сирени цінних слух і членів групи скілу. Стосовно цих смертей ми достеменно знаємо, що це справа його рук. Він сам у них зізнався. Якби Регал міг убити мене кинутим щойно поглядом, то вже б це зробив. Як глибоко мусив тепер шкодувати, що звинуватив мене у вбивстві Шрюда. Замість підтримувати дикі звинувачення волоса, любісінько міг утопити мене за смерть Джастіна. Тут, принаймні, свідків не бракувало. Як на іронію, саме його бажання як мога більше очорнити мене виявилося обставиною, що постала на заваді моїй страті. «Ви маєте змогу довести, що він вітер і вбивця вашого батька. Лише за цей злочин ми дозволимо вам його повісити. Що ж до інших?» Він запевняє, що вони були вбивцями короля. Якщо він невинний, ми готові визнати, що вбиті ним зазнали належної кари». «Це нестарпно!» – викинув із себе Регал. «Мілорде, такі наші умови!» – спокійно повторив Бронді. «А якщо я їх відкину?» – вибухнув гнівом Регал. Бронді знизав плечимо. «Небо чисте, мілорде! Для нас, прибережників, це погода піратів!» Нам слід повертатися до власних замків, щоб стерегти власне узбережжя. Якщо не збереться повна рада, ви не можете ні коронуватися на короля, ні законно визначити людини, що триматиме бак від вашого імені. Вам доведеться зимувати в оленячому замку, мілорде, і протистояти морським піратам так само, як і ми. Ви обступили мене з усіх боків цими вашими традиціями та жалюгідними правами, а все для того, аби нагнути під свою волю. Я ваш король чи ні? Відверто зажадав Регал. Ви не наш король, тихо, але рішуче вказав Бронді. Ви наш король в очікуванні, і, схоже, вам доведеться очікувати, доки цю справу і цю проблему не буде вирішено. Темрява в погляді Регала показувала, як сильно це йому не подобається. Схоже, я мушу погодитися на ці умови. Пам'ятайте, що ви самі таке поставили, а не я. Він обернувся і глянув на мене. У цю мить я збагнув, що він не дотримає слова. Я знав, що помру в цій камері. Це хворобливе і болісне перечуття власної смерті затемнило мені края поля зору, змусило хитнутися. Я відчув, що життя з мене витікає, а всередину вповзає холод. «Тож ми погодилися», – люб'язним тоном сказав Бронді. Озирнувся на мене і спохмурнів. Видно, що щось із моїх почуттів мусило з'явитися на моєму обличчі, бо він швидко спитав. «Фіци-чіверлі, до вас тут ставляться справедливо? Вас годують?» Спитавши це, він розстебнув аграфку на плечі. Його плащ був дуже потертим, але вовняним. Коли він мені його кинув, тягар плаща так мене пригнітив, що змусив спертися об стіну. Я вхопився за плащ, вдячно тішачись збереженим теплом його тіла. «Вода, хліб», – коротко сказав я. Глянув на тяжку вовняну одежину і тихо додав. «Дякую». «Це краще, ніж у багатьох інших!» – зі злістю заперечив Регал. «Часи тяжкі!» – нівтинне ворота додав він. Наче ті, з ким він розмовляв, не знали цього ліпше за нього. Бронді кілька хвилин придивлявся до мене, я нічого не сказав. Врешті він холодно глянув на Регала. «Аж надто тяжкі, щоб не дати йому оберемка соломи для сну поверх голого каменя!» Регал своєю чергою теж на нього зиркнув. Бронді навіть не кліпнув. «Ми вимагатимемо доказів фітсової провини королю в очікуванні регали перш ніж погодитися на його страту. Тим часом сподіваємося, що ви збережете його життя». «Принаймні дайте йому похідну харчову пайку», – порадив Келвар. «Ніхто не скаже, що ви його розбещуєте, а він дістанеться живим або ж вам або нам. Вам щоб повісити, нам щоб правити герцогством бак». Регал схрестив руки на грудях і нічого не відповів. Я знав, що дістану лише водою півбуханця. Думаю, що він намагався б відібрати у мене і плащ бронді, якби не знав, що я за нього битимуся. Шарпнувши підборіддям, Регал вказав вартовому, що вже можна замкнути двері. Коли вони зачинилися, я кинувся вперед, ухопився за грати і дивився йому слід. Думав про те, щоб закричати, сказати їм, що Регал не дозволить мені жити, що неодмінно знайде спосіб убити мене, але я не крикнув. Вони мені не повірили б. Досі не розуміли, наскільки він небезпечний. Коли знали б його так, як я, то не сподівалися б, щоб він дотримається будь-якої обіцянки. Він уб'є мене. Я надто сильно в його владі, щоб він оперся з покусі покінчити зі мною. Я відпустив двері і повелікся назад до своєї лави. Сів. Більш інстинктивно, ніж свідомо натяг на плечі плаща Бронді. Вовна не могла прогнати той холод, який мене охопив. Перечуття смерті наповнило мене, як хвилі припливу в морську печеру. Мені здалося, що я знову непритомнюю. Я відштовхнув це відчуття із зусиллям, виганяючи заодно думки про те, який спосіб вибере регал, щоб мене вбити. Способів було багато. Я підозрював, що він змушуватиме мене зізнатися. Якщо матиме достатньо часу, то досягне успіху. Ця думка викликала в мене млості. Я намагався відсунутися від краю прірви, аби уникнути виразного розуміння, що помру болісною смертю. Своєрідне полегшення принесла мені думка, що я можу його ошукати. У моєму залитому крові манжеті була маленька кишенька. Там усе ще лежала отрута, наготована мною колись для волоса. Коли б вона дала мені менш жахливу смерть, я б тут таки її прийняв. Але цю отруту було наготоване не для швидкого і безболісного сну, а для судом, блювоти і гарячки. Пізніше я подумав, що однаково це буде легше, ніж будь-що вигадане регалом. У цій думці не було розради. Я ліг на своїй лаві і загорнувся у широкий плач Бронді. Сподівався, що він не надто за ним шкодуватиме. Ймовірно, це останнє, що герцог міг для мене вчинити. Я не заснув. Утік, свідомо занурившись у свій вовчий світ. Пізніше я прокинувся з людського сну, в якому Чейт дорікав мені за неуважність. Я скулився під плащем Бронді. До моєї камери проникло світло смолоскипів. Я не міг сказати день чи ніч, але думав, що панувала глибока ніч. Наполегливий голос Чейда добивався до мене. Я поволі сів. Ритм і тон приглушеного голосу виразно належав Чейдові. Коли я сів, він, здавалося, послабшав. Я знову ліг. Тепер голос став гучнішим, але мені так і не вдалося розібрати слів. Я притис вуха до кам'яної лави. Ні. Повільно встав, походив по своїй тісній камері від стіни до кутка і назад. Був один куток, в якому голос здавався найсильнішим, але я далі не міг зрозуміти слів. «Я не можу тебе зрозуміти!» – сказав я по камері. Приглушений голос затих. Тоді знову озвався, але з питальною інтонацією. «Я не можу тебе зрозуміти!» – голосніше сказав я. Чейдів голос ожив. Він був більше збудженим, але так само тихим. «Я не можу тебе зрозуміти!» – роздратовано крикнув я. Кроки за дверима моєї камери. «Фіцет Чіверлі!» Вартівниця була низкорослою, не могла побачити мене. «Що?» – сонно спитав я. «Чого ти кричав?» «Що?» «О, поганий сон!» Кроки віддалилися. Я почув, як вона сміється до іншого вартового і каже, «Тяжко собі уявити, який сон може бути для нього гіршим за пробудження». У неї був внутріземський акцент. Я повернувся до лави і ліг. Чейдів голос замовк. Я погоджувався з вартівницею. Якийсь час я не міг заснути, а намагався здогадатися, що ж так дуже хотів мені сказати Чейд. Я сумнівався, щоб то була добра звістка, і не хотів уявляти собі поганої. Мав тут і померти, то хай принаймні це буде те, що я допоміг утекти королеві. Міркував, чи далеко вони дісталися. Думав про блазні і питав себе, чи витримає він суворі умови зимової подорожі. Заборонив собі роздумувати, чого з ними не було баріча. Натомість думав про Моллі. Мабуть, я заснув, бо побачив її. Вона йшла стежкою, несучи на плечах коромисло з відрами води. Була бліда, мала хворий і змучений вигляд. На вершині узгір'я стояла напіврозвала на хатка, і її стіни засипав сніг. Вона зупинилася на подвір'ї, поставила на землю відра і задивилася на море. Насупилася, побачивши, що погода гарна. Легенький вітер лише здійняв білу піну на хвилях, а тоді підхопив її густе волосся, як це колись робив я, і торкнувся долонею вигіною її теплої шиї та підборіддя. Її очі зненацька розширилися. Тоді в них з'явилися сльози. «Ні!» – голосно сказала вона. «Ні, я більше ніколи не думатиму про тебе! Ні!» Вона схилилася, підняла тяжкі відра і зайшла в хатку. Щільно зачинила за собою двері. У них бився вітер. Стріха заледве накривала хату. Вітер повіяв сильніше, і я дозволив йому віднести мене. Я впав у річище, проплив ним, піддався потоку. Подумав про те, щоб пірнути глибшу головну течію, що могла повністю мене поглинути, забрати від самого себе і від усіх моїх жалюгідних гризот. Я простяг руки в цій глибокій течії, рвучки і бистрій, як гірська ріка. Вона мене підхопила. На твоєму місці я звідси забрався б. «Справді?» – я дозволив верити за мить обдумати моє становище. «Можливо, ще й ні», – похмуро погодився він. «Щось схоже на зітхання. Я мав здогадатися, наскільки все погано. Схоже, потрібний сильний біль, хвороба чи певного роду примус, аби ти зруйнував стіни і був спроможним скилити. Він надовго затих, і ми обидва мовчали, думаючи ні про що, і водночас про все. «Отже, мій батько мертвий, Джастін і Сарена». Я мав би здогадатися. Його втома, його все більший занепад – це характеристичні риси людини-короля, з якою надто часто і надто багато черпають силу. На мою думку, це почалося давно, можливо, ще перед Геленовою смертю. Лише він міг вигадати щось таке, не кажучи вже про спосіб, як це зробити. Яке огидне використання скілу. Вони шпигували за нами? Так, я не знаю, скільки вони довідалися, і є інший, кого б слід боятися. Віл. Хай я буду тричі проклятим дурним. Дивись, свідце, ми мусили здогадатися. Спершу наші кораблі так добре діяли, а тоді тільки нова не віддовідалися про нашу співпрацю, знайшли спосіб нас заблокувати. Ця група була в реголовій кишені з самого початку. Тому у відомості запізнювалися або взагалі не доходили. Допомогу завжди посилали запізно або зовсім не посилали. Він повний ненависті, як кліщ крові. І він переміг. Не зовсім, мій королю. Я відвернув свою свідомість від думок про безпеку Катрікен дорогою в гори, натомість я повторив. Ще я віл, і барл, і карот. Ми мусимо бути обережними, мій принце. Теплий дотик. Я буду. Але ти знаєш, глибону моєї вдячності. Можливо, ми заплатили високу ціну, але те, що придбали за неї, того варте. Принаймні для мене. І для мене теж. Я відчув у ньому втому та приреченість. «Ви піддаєтеся?» «Ще ні. Але моє майбутнє, як і твоє, не видається світлим. Усі мої супутники мертві або втекли. Я йду далі. Але не знаю, скільки ще доведеться йти, як не знаю того, що мушу зробити, коли дістануся туди. І я дуже змучений. Так просто було б піддатися». Веріті легко мене читав але я мусив із зусиллям тягтися до нього, щоб довідатися про все те, чого він мені не передав. Відчував величезний холод довкола нього і рану, через яку йому тяжко було дихати. Його самотність і біль від усвідомлення того, що ті, хто помер, пішли з життя так далеко від дому і заради нього. «От», – подумав я, і мій власний смуток луною повторив його тугу. «Чарім!» Відійшов назавжди. І було ще щось, що він не міг повністю передати мені. Якась спокуса, балансування на краю прірви, натиск, вищіпування, дуже схоже на вищіпування скілом, якого я зазнав від Сирени та Джастіна. Я намагався підтягнути його до себе, щоб краще до нього придивитися, але він мене відштовхнув. Деякі небезпеки стають грізнішими, коли їм протистояти. Перестаріг він мене. Це одна з них, але я певен, що це та стежка, якою мушу йти, аби дістатися до старішин. В'язню! Мене викинуло з трансу. В замку моїх дверей обернувся ключ, і вони розчинилися. У дверях стояла дівчина, біля неї регал, опікунчо поклавши руку їй на плече. Обабіч двоє вартових, судячи з покрою їхньої одежі, внутріземці. Один похилився вперед, щоб освітити камеру факелом, який тримав у руці. Я мимоволі відсахнувся, а потім сів, кліпаючи від незвичного світла. «Це він?» – лагідно спитав регал у дівчини. Вона з острахом глянула на мене. Я теж дивився, намагаючись здогадатися, чому вона видалася мені знайомою. «Так, сір, лорде принце, королю, сір, це він. Я того ранку пішла до Криниці, мусила принести води, а то дитя померло б, так само певно, наче б його вбили пірати. Якийсь час було тихо, весь би був тихий, як вимер. Тож я пішла до Криниці рано вранці, ховаючись в тумані, сір. А там був той вовк» просто коло криниці, і він схопився і глянув на мене. Тоді вітер розвіяв туман, а вовк зник і зробився чоловіком. Оцим чоловіком, сір. Ваша величність і королю. Вона далі дивилася на мене широко розплющеними очима. Тепер я згадав її. Ранок після бою у Нідбеї та Бейгарді. Ми знічно оком сіли перепечити біля криниці. Пам'ятаю, як він мене розбудив, тікаючи від дівчини. «Ти хоробра дівчина», – похвалив її регал, і ще раз поплескав по плечі. «Ей, Вартовий, відведи її на кухню просто, щоб добре нагодувала і десь уклали в ліжко. Ні, залиш мені смолоскип». Вони вийшли за двері, і Вартовий щільно зачинив їх за собою. Я почув стукіт кроків, але світло по той бік дверей зосталося. Коли кроки затихли, Регал заговорив знову. «Ну, бастарде, здається, що цю гру закінчено. Підозрюй, що твої захисники швидко тебе покинуть, тільки збагнуть, хто ти такий. Очевидно, є й інші свідки». Одні скажуть, що всюди, де ти бився, у нідби і були вовче сліди, і трупи загризених людей, є навіть деякі солдати з Оленічого замку, які під присягою засвідчать, що коли ти бився з перекованими, то на деяких тілах були сліди зубів і пазурів. Він гучно зітхнув від задоволення. Я почув звук, із якими регал вставив смолоскипу прикріплену до стіни підставку. Тоді він повернувся до дверей. Йому вистачило зросту, щоб глянути на мене над ними. Я, по-дитячому встав, підійшов до дверей і на нього зверху. Він відступив. Я відчув легке задоволення. Це його розлютило. «Ти був таким довірливим. Сушій дурень. Пришкотельгав із гір з підібганим хвостами думав, наче прихильності Веріті тобі достатньо, щоб вижити. Ти і всі твої дурнуваті змови. Я знав їх усі. Усі, бастарди, Усі твої тихенькі розмови з нашою королевою. Підкуп у саду на вежі, щоб обернути проти мене Бронді. Навіть її плани покинути Оленя чи замок». Візьміть теплі речі, сказав ти їй. Король поїде з вами. Він став на щоб я побачив його посмішку. Вона нічого не взяла з собою, бастарде. Ні короля, ні теплих речей, які спакувала... Пауза. Навіть коня. Він любовно вимовив останню фразу, наче намагався як мога довше її втримати. Жадібно втупився мені в обличчя. І ненацьки я усвідомив свою тристерну дурність. Розмери. Лагідна сонна дитина, що завжди кивала головою в кутку. Така щира, що можна їй довірити кожне доручення. Така мала, що їй забували про її присутність, але я мусив знати. Я не був старшим, коли Чейд почав учити мене мого ремесла. Я почувся зле, і це мусило відбитися на моєму обличчі. Я не міг згадати, що сказав чи не сказав у її присутності. Гадки не мав, які таємниці довірила Кетрикін цій малій і тимноволосі кучеряві як голівці. Яких розмов і зверітів вона була свідком, яких балачок із Пейшенс. Королева і Блазін зникли. Тільки це я знав, напевне. Чи вони взагалі вибралися з Оленічого з замку живими? Регал посміхався, задоволений собою. Лише загартовані двері між нами змусили мене дотриматися обіцянки даної Шрюду. Він пішов, далі посміхаючись. Регал здобув свій доказ, що у мене є від. Дівчина з Нідбоя була тут вирішальною ланкою. Тепер зосталося лише тортурами вибити з мене зізнання вбивстві Шрюда. Він мав удосталь часу для цього. Хай як довго зайняло б це, мав. Я би сильно опустився на підлогу. Верітій мав рацію. Регл переміг. Розділ 31. Катування. Однак ніщо не могло вдовольнити свавільну принцесу та змусити її не їхати полювати верхи на плямистому жеребці. Усі дами принцеси застерігали її, але вона відвернулася і не слухала їх. Усі панове її попереджали, але вона глузувала з їхніх побоювань. Навіть стайничий намагався її відмовити, кажучи, «Леді принцесу, цього жеребця слід умертвити у крові та вогні, бо вчив його хітрун овітер, і йому єдиному він вірний». Принцеса розгнівилася і сказала, «Хіба ж це не мої стайні і не мої коні? Чи ж не можу я вибрати, на якому з них їздити?» Тоді всі скорилися її впертій і вдачі, а вона наказала, що плямистого жеребця осідлано для полювання. Отак вони поїхали з гучним гавканням собак та тріпотінням барвистих хороговок. А плямистий жеребець ніс її добре і поніс полем, далеко випередивши всіх, аж нарешті вона цілковито зникла з очей інших мисливців. Тоді, коли свавільна принцеса була вже дуже далеко, на узгір'ях під зеленими деревами плямистий жеребець заніс її туди, де вона загубилася, і чула собачі гавкання, як відлуння між пагорбами. Зрештою, вона зупинилася біля струмка, щоб напитися холодної води. Але коли відвернулася, плямистий жеребець зник, а на його місці стояв хітрун о вітер, такий самий плямистий, як і його кінь вітер. А тоді він був із нею, як огир з кобилою, і перш ніж змінився рік, вона почула, що тяжка від дитини. Коли ж ті, що були при пологах, побачили немовля геть усе в плямах на обличчі та плечах, то голосно залементували від страху. Як побачила його своєвільна принцеса, то скинула і сконала у крові та соромість з того, що народила дитину хитрона овітера. Отак народився принц П'єбальд Плямистий. У крові та соромі, а саме це приніс він із собою на світ. Легенда про племистого принца. Тіньград танцювала під світлом регалового смолоскипа. В якийсь час я бездумно і безнадійно придивлявся до цього танцю. Усвідомлення близької смерті змусило мене заціпеніти. Поступовий мій мозок знову запрацював, але безладно, що хотів сказати мені Чейд. Без свого коня, але що саме Регал знав про коней? Він знав мету її подорожі? Як барічу вдалося уникнути викриття? Чи вдалося? Чи не зустрінуся я з ним у катівні? Якби знав, чи вдовольниться лише тим, що покине її Веленячому замку, чи відомстить у якийсь пряміший спосіб? Коли прийдуть по мене, чи маю я битися? Ні. Я піду з гідністю. Ні. Я вб'ю голими руками якмога більше його внутриземських цуциків. Ні. Я біду спокійно і чекатиму змоги розправитися з Реглом. Знав, що він буде там, аби побачити, як я помираю. А як же моя обіцянка Шрюдові не вбивати нікого з його людей? Вона вже мене не зв'язує. Чи ні? Мене вже ніхто не врятує. Нічого навіть гадати, чи Чейд вдасться до якихсь дій, чи Пейшенс взагалі зможе щось зробити». Чи регал тортурами, змусивши мене зізнатися, залишить мене живим, аби повісити і четвертувати перед усіма? Звичайно, що так. Навіщо відмовляти собі у такій насолоді? Чи Пейшенс прийде подивитися, як я помираю? Сподівався, що ні. Може Лейсі відмовить її від цього. Я відкинув своє життя, пожертвував усім. І даремно. Але принаймні вбив Сирену та Джастіна. Чи воно того вартувало? Чи моя королева взагалі втекла, чи схована десь у мурах з замку? Чи саме це хотів мені сказати Чейд? Ні. Мій мозок гріб між думок і борюкався з ними, наче щур, що впав у бочку з дощівкою. Я прагнув із кимось порозмовляти, байдуже з ким. Змусив себе до спокою, до раціонального мислення і нарешті знайшов, за що вкопитися. Нічно Окей. сказав мені, що забрав їх і відвів до Баріча. «Мій брате!» – потягнувся я до нього. «Я тут. Я завжди тут. Розкажи мені про ту ніч. Яку ніч? Ту ніч, коли ти відвів людей із твердині до серця з граї. Я відчував його зусилля. Його шляхи були вовчими шляхами. Що зроблено ти, зроблено ти і годі. Він не планував далі наступного полювання, майже нічого не згадував про події місячної чи річної давнини» якщо вони прямо не стосувалися його власного виживання. У пам'яті в нього зберіглася клітка, з якої я його визволив, але те, де полював чотири дні тому, було для нього втраченим. Він пам'ятав істотні для себе речі, добре стоптано кролячу стежку, струмок, що не замерзав, але конкретні деталі, як, наприклад, число кроликів, убитих ним три дні тому, викидав із голови. Я стримав віддих, сподіваючись, що він дасть мені надію. Я відвів їх усіх до серця з граї. Хотів би, щоб ти був тут. У мене в губі голка образа, Я не можу її витягти, боляче. А звідки вона в тебе? У глибині душі я мусив усміхнутися. Він добре знав, що не варто його чіпати, а таки не зміг утриматися від спокуси вполювати товсту тварину. Це не смішно. Я знаю. Це справді не смішно. Ця паскудна голка залазить усе глибше, а рана від неї постійно гноїться. Може так йому зашкодити, що не дасть полювати? Я звернув усю свою увагу на його проблему. Доки я її не розв'яжу, він не зможе зосередитися ні на чому іншому. Серце зграє, витяг би її тобі, якби ти гарненько попросив. Можеш йому довіряти. Він штовхнув мене, коли я до нього заговорив. Але потім він заговорив до мене. Заговорив? Повільний процес мислення. Тієї ночі, коли я їх вів, він сказав мені, привіди їх сюди до мене, а не до лисячого місця. «Намалюй мені місце, куди ти пішов!» Це було для нього складнішим. І хоч з натугою, та він усе-таки згадав узбіччя дороги під снігопадом, безлюдний, якщо не зважати на баріча. Той їхав вверх і на рудді, та бів із собою Сашку. І я побачив самицю і напахучого, як він про них думав. Чейде він добре пам'ятав, головно завдяки жирній яловичій кості, яку той кинув нічного кому на прощання. «Вони розмовляли між собою?» «Аж забагато!» Коли я їх залишив, вони гавкали одне до одного. Хоч як я намагався, він і справді не міг більше нічого мені сказати, але й цього було достатньо, аби я зрозумів, що в останню мить плани нагло змінилися. Дивно. Я готовий був віддати життя за Китрікін, але чесно зізнатися, не був певний, чи готовий віддати їй свого коня. Тоді згадав, що наймовірніше вже ніколи не їхатиму верхи, окрім того коня, що завезе мене до дерева повішеників. Принаймні, Сашка пішла з кимсь, кого я любив. І Рудді. Чому двоє цих коней? І чому тільки двоє? Чи Баріч не зумів вивезти інших зі стайні, Чи тому він не поїхав? Голка болить, нагадав мені Нічноокий. Я не можу їсти від болю. Я хотів би тобі допомогти, але не можу. Ти мусиш попросити серце зграї. А ти не можеш його попросити, щоб він це зробив? Він постійно мене відштовхує. Я не можу розмовляти з ним так, як розмовляємо ми. І він надто далеко, щоб я до нього догавкався. То я спробую. З ваганням, сказав Нічноокий. Я дозволив йому піти, питав себе, чи не варто пояснити йому моє становище. І вирішив не робити цього. Він нічого не зможе зробити, це лише його засмутить. Нічноокий міг сказати Барічу, що я його послав. Баріч знатиме, що я ще живий. Я не міг передати йому нічого іншого, чого б він ще не знав. Минав довгий і повільний час. Я міряв його тими нечисленними методами, які мені були доступні. Регалів смолоски б догорів. Змінилася варта. Хтось підійшов і просунув їжу та воду мені під двері. Я про це не просив. Гадав чи не означало це, що від останньої трапези минуло надто багато часу. Знову змінилася варта. Це була балакуча пара, чоловік і жінка. Вони розмовляли тихо, а все, що я чув, це бурмотіння і сміх. Схоже було на якесь грубувате залицяння. Його перервав чийсь прихід. Приязна балачка раптом припинилася. Її на зміну прийшло притишене бурмотіння з дуже шанобливою інтонацією. Мій шлунок скуртився від холоду. Я тихо підвівся і підкрався до дверей. Виглянув крізь двері до сторожового поста. Він йшов уздовж коридору на чітінь безшумно. Не те, щоб ховався, був настільки непомітним, що йому і не доводилося докладати для цього якихось зусиль. Це був скіл, якого я ніколи раніше не бачив. Коли Віл зупинився під дверима і глянув на мене, я відчував, що волосся на карку стає мені дибки. Він не озивався, а я не посмів цього зробити. Навіть те, що я на нього дивився, вже надміру, мене відкривало. Та все таки я боявся відвернутися. Скіл мерехтів довкола нього, як аура свідомості. Я глибоко скулився всередині себе, згорнувшись, як мого тугіше, прибираючи досередини все, що відчував і думав, змикаючи стіни так швидко, як тільки міг, але усвідомлюючи, що навіть вони надто багато розповідали про мене. Навіть мої захисні механізми були способом прочитати мене. Хоча мій рот і горло пересохли від страху, все ж таки з'явилося одне питання. «Де він був досі?» Що для Регала було таким важливим, що він доручив це вілу замість використати його для здобування корони? Білий корабель. Ця відповідь прийшла до мене зсередини і спиралася на такі глибокі асоціації, що я не міг витягти їх назовні, але в цьому не сумнівався. Глянув на нього, міркуючи про його зв'язок із білим кораблем. Він насупився. Я відчув зростання напруження між нами, натиск з на моїй межі. Він не дряпав і не шарпав мене, як це робили Сирена і Джастін, а радше міг би це порівняти зі схрещенням клинків, коли випробують силу атаки противника. Намагався збалансувати його натиск. Знаю, що коли схитнувся, коли не втримаю його бодай на мить, він прослизне крізь мою оборону і проколи мою душу. Його очі розширилися, і мені, на подив у них, з'явився розгублений вираз. Але незміну цій непевній міні прийшла посмішка така ж привітна, як вищур акулячої пащі. Ах, зіткнув він, здавався задоволеним, відступив від моїх дверей, потягнувся, наче лінивий кіт. «Вони тебе недооцінили. Я не зроблю цієї помилки. Що ж, я знаю, які переваги дає тобі те, що твій противник тебе недооцінює». Тоді він пішов. Ні швидко, ні повільно, але так, як дим розпливається на вітрі. Щойно був тут і зненацька зник. Після його відходу я повернувся до своєї лави і сів. Набрав повні груди повітря і глибоко зітхнув, щоб стримати внутрішнє дрижання, яке все ще мене не відпускало. Я відчував, що пройшов випробування і витримав, принаймні цього разу. Сперся об холодну кам'яну стіну і ще раз глянув на двері. Віллові напівпримружені очі на мене. Я схопився так різко, що струп на моїй пораненій нозі наново розкрився. Глянув на дверне овіконце. Нікого. Він пішов. Моє серце калатало, я змусив себе підійти до віконця і виглянути з нього. Не було там нікого, хто міг би побачити. Він пішов, але я не міг повірити, що його нема. Я знову повелікся до своєї лави і сів, загорнувшись у плащ Бронді. Дивився на віконце, шукаючи руху в якоїсь зміну у тьмяному світлі смолоскипів на посту. Чогось, що вказувало б, що віл чаїться за дверима. Там не було нікого. Я прагнув розвідати вітом і скілом, аби перевірити, чи зможу там його почути, але не посмів. Я не міг ризикнути вилазкою зсередини себе, не відкривши цим дороги іншим. Я поставив захист на своїх думках, а за тим через кілька хвилин перебудував його. Щоб більше зусиль докладав, аби заспокоїтися, то вище здіймалася хвиля моєї паніки. Я боявся фізичних тортур. Тепер холодний під страху спливав мені по ребрах і щоках, коли обдумував усе, що міг зробити зі мною віл, прорвавшись крізь мої мури. Тільки-но він увійде в мою свідомість, я постану перед усіма герцогами і детально розповім, як убив короля Шрюда. Регал вигадав для мене щось гірше за саму тільки смерть. Я міг піти на смерть, сам себе назвавши боягузом і зрадником. Повзатиму Регалові в ногах, благаючи прощення. Думаю, що той час, який минав, був ніч. Я майже не спав, лише дрімав і прокидався, побачивши у вісні очі в моєму віконці. Не посмів навіть потягтися до нічного кого по розраду і сподівався, що він не спробує дістатися до мене думками. Я вирвався з такої дрімоти, коли мені здалося, що почув кроки в коридорі. Очі були, як засипані піском, голова боліла від напруження, а м'язи від нього зав'язалися вузлами. Я залишився на лавці, де й був, зібравши кожну крихту сили, яка в мене залишилася. Двері розчинилися. Вартовий просунув у середину камери, а тоді обережно ввійшов сам. Слідом за ним йшли два інші вартови. «Ти, встати!» – буркнув той, що зі смолоскипом. Мав акцент Ферроу. Я не бачив сенсу опиратися. Встав, дозволивши плащу брондів впасти на лаву. Повадир зробив короткий жест, і я опинився між двома вартовими. Назовні за камерою чекало четверо інших. Регал не ризикував. Я не знав жодного з них. Усі носили кольори варти Регала. Я міг прочитати віддані їм накази з виразу їхніх облич. Я не давав їм ані найменшого приводу для насилля. Вони повели мене короткою дорогою вздовж коридору, повз спорожніли вартовий пост до більшої кімнати, що колись була вартівнею. Там не було жодних меблів, окрім зручного крісла. Кожна підставка могла похвалитися запаленим смолоскипом, тож було там так ясно, аж болісно для моїх одвиклих від світла очей. Вартові залишили мене стояти посеред кімнати і приєдналися до інших, що були під стіною. Більше за звичкою, ніж із Надією, я оцінив свою ситуацію. Нарахував 14 вартовців. Цього, безперечно, було забагато навіть для мене. Обоє дверей до кімнати були зачинені, ми чекали. Чекання, коли ти стоїш у яскраво освітленій кімнаті, оточеній ворожими людьми, може бути розцінене як форма котувань. Я намагався стояти тихо, щоб непомітно переносити тягар тіла з ноги на ногу. Швидко втомився. Тривожно було відкриття, як скоро ослабили мене голод і бездіяльність. Я почув майже полегшення, коли двері нарешті розчинилися. Увійшов Регал, а тоді віл, який тихо з ним сперечався. Зайве, ще ніч чи дві, більше мені не потрібно. Я хочу цього! кислим тоном сказав Регал. Віл схилив голову на знак мовчазної згоди. Регал сів, а Віл зайняв позицію за його лівим плечем. Регал якусь мить міряв мене поглядом, а тоді недбало відкинувся на спинку крісла. Схилив голову вбік і видихнув крізь ніс. Підняв пальця, тиснув на чоловіка. Болте, ти! Я хочу, щоб нічого не поламали. Щоб, коли ми доб'ємося бажаного, він мав більш-менш пристойний вигляд. Ти розумієш? Болт коротко кивнув. Зняв зимового плаща і дозволив йому впасти, стягнув із себе також сорочку. Решта присутніх дивилися кам'яними очима. З нами її пам'яті вирунула парада чейда, яку він дав мені під час якоїсь нашої давньої розмови. Довше витримаєш тортури, якщо зосередишся на тому, що скажеш, а не на тому, чого не скажеш. Я чув про людей, які раз за разом повторювали ту саму фразу, довго після того, як їм поставлено якесь питання, коли вже й чути його не могли зосередившися на тому, що скажеш, зменшиш ризик виказати те, чого не хочеш. Але ця теоретична порада не надто мені допомогла. Регал ні про що мене не питав. Болт був вищим і тяжчим за мене. Схоже, його дієта складалася з куди поживніших продуктів, ніж хліб і вода. Розминався і потягався, наче ми збиралися змагатися за гаманець на зимовому святі. Я стояв, передивляючись до нього. Він зустрівся зі мною поглядом і посміхнувся, не розціплюючи губ. Я дивився, як він натягає пару шкіряних рукавиць без пальців. Він прийшов сюди добре спорядженим. Затим вклонився реголові, а той кивнув головою. «Що це?» «Мовчи!» – наказав я нічноокому. Але коли болт цілеспрямовано підійшов до мене, я відчув, як моя верхня губа піднялася у вище. Я ухилився від його першого удару. Ступив крок уперед, щоб завдати свій власний, а тоді відступив, доки він замахувався знову. Вічай додав мені спритності. Я не сподівався, що мені дозволять захищатися. Думав, що мене зв'яжуть і катуватимуть. Очевидно, на це ще буде сила часу. Регал мав стільки часу, скільки потребував. Не думай про це. Я ніколи не був добрим у такій бійці. Про це теж не думай. Болтів кулак куснув мою щоку. Будь обережним. Я спокушав його відкритися, щоб оцінити його силу, і тут мене обхопив скіл. Я похитнувся під натиском віла, а болт без зусиль завдав мені ще три удари. Щелепа груди вилиця, Стиль чоловіка, що робить це дуже часто. Посмішка чоловіка, що це любить. Для мене наступив позачасовий період. Я не міг одночасно закриватися від віла і захищатися від болта, що бив мене наче таран. Я заміркував якщо мислення в такому стані можна назвати міркуванням, що моє тіло має власний захист від фізичного болю, або зумлію, або помру. Смерть – це єдина перемога, на яку я міг розраховувати. Отож, вирішив захищати не моє тіло, а розум. Я влів би уникнути спогадів про те побоїще. Моя символічна оборона полягала на ухилянні від його ударів і змушуванні його ганятися за мною. Я не зводив з нього очей і блокував, як умів, доки це не відвертало мене від протистояння віловому скилу. Чув, як стражники глузують із мого гаданого боягузтва, з того, що я ледве опирався. Коли один з його ударів відкинув мене назад, і я, заточившись, упав на солдатів, які нас оточували. Вони штурханами і копняками відпихнули мене знову до болта. Мені бракувало думок на будь-яку стратегію. Хитнувшись, я різко замахнувся, і мої кулаки кілька разів кудись влучили хоча ударами вийшли слабкими. Я прагнув звільнитися, дати вихід моєї люті, кинутися на болта і змолотити його так, як тільки можливо, але це б ж відкрило б мене заміром віла. Ні, я мусив зберігти спокій і терплячість. Щоб більше віл посилював натиск на мене, то легшало болтове завдання. Врешті-решт мені зосталися тільки два виходи. Я міг використати свої руки лише для того, щоб захистити або голову, або тіло. Болт просто змінював ціль ударів. Страшно було знати, що він стримується, що вдаряє тільки для того, аби завдати болю чи дрібних ушкоджень. Один раз я опустив руки і зустрівся поглядом з вілом. Ненадовго відчув задоволення, побачивши, як по його обличчі спливає піт. У цю мить болтів кулак міцно приклався до мого носа. Блейд описав мені колись звук, який я почув, коли його носа зламано в бійці. Слова не віддавали цьому звукові належного. Огидний звук, пов'язаний із несамовитим болем, болем таким інтенсивним, що він зненацька став єдиним болем, який я усвідомлював. Я знепритомнів. Не знаю, як довго я був безтямним, тріпотів на краю свідомості, ширяв там. Хтось перевернув мене на спину і оглянув. Ніс, зламано, заявив він. Болти, я ж казав, жодних переломів. сердито лаявся регал. Я мушу мати змогу показати його неушкодженим. Принеси мені вида. Роздратовано кинув він у бік комусь іншому. «Жодних проблем, королю Регале!» – запевнив його хтось. Той чоловік схилився наді мною, сильно ухопив за носову кістку і випрямив носа. Це суворе лікування боліло більше, ніж перелом, і я ще раз провалився в безтяму. Там і зоставався, аж доки почув голоси, що вже якийсь час наді мною сперечалися. Але минуло кілька хвилин, перш ніж вони поділилися на слова, а слова здобули сенс. Регалів голос. То що він, як припускалося, мав зробити? І чому ще цього не зробив? Я знаю лише те, що сказали мені Серена і Джастін, ваша величність. Голос Віла був змученим. Вони запевняли, що скілення його втомило, а Джастін спромігся втортися до нього. Тоді бастард якимось чином відбив удар. Джастін твердив, наче на нього напав великий вовк. Сирена сказала, що і справді бачила сліди пазурів на Джастіні, але невдовзі вони зникли. Я почув скрипіння дерева. Це Регал відкинувся на спинку крісла. «Добре. Змусь його це зробити. Я хотів би й сам побачити цей віт». Пауза. «Чи, може, ти недостатньо сильний? Може, це Джастіна я мав тримати в резерві?» «Я сильніший, ніж був Джастін, ваша величності», – спокійно запевнив Вілл. «Але Фіц знає про мої наміри. Він не сподівався атаки Джастіна». Тихіше додав. «Він сильніший, ніж я думав». «Просто зроби це!» – зугидує, наказав Регал. «То Регал хоче побачити віт». Я глибоко зітхнув, зібрав рештки своїх сил, намагався зосередити свій гнів на Реголові, аби відштовхнути його так, щоб побити ним стіни. Але не міг. Більно томучив мене, щоб сконцентруватися. Мої власні стіни подолали мене. Єдиним наслідком моїх зусиль було те, що Регал здригнувся, а тоді пильніше придивився до мене. «Отямився!» – зауважив він. Знову ліниво підняв пальця. «Верде, тепер він твій, але обережно з носом. Не чіпай його обличчя!» Решту легко буде закрити. Верде витратив трохи часу, аби поставити мене на ноги. А все для того, щоб знову-таки повалити. Мене це змучило значно раніше, ніж його. Підлога може завдавати стільки ж ушкоджень, що і кулаки. Здавалося, що ноги мене не тримають, а руки не можуть здійнятися для захисту. Я скулився всередині себе маленький, скосюрблений, аж доки фізичний біль не змушував мене напружитися і знову відбиватися. Зазвичай це траплялося перед черговою непритомністю. Я усвідомив ще одне. Регалове задоволення. Він не хотів зв'язувати мене і завдавати болю. Хотів спостерігати за моїми змаганнями, хотів бачити, як я намагаюся відбитися і падаю. Заодно він придивлявся до своїх вартових без сумніву, щоб помітити, хто з них відводить погляд від такого спорту. Регал використав мене, щоб оцінити їх. Я намагався не зважати на те, що він черпає насолоду з мого болю. Єдине, що важило насправді, це тримати мої стінки високо піднятими і не впускати віла у мою голову. Це було тією битвою, яку я мусив виграти. Отямившись у четверте, я виявив, що лежу на підлозі своєї камери. Мене розбудило жахливе сапання і свистіння. Це були звуки мого власного дихання. Я залишався там, куди стражники мене кинули. За якийсь час підняв руку і стягнув плащ бронді з лави. Він частково впав на мене. Так я і лежав досить довго. Реголові вартовці слухняно виконали його наказ. Ніщо не було паламане. Усе боліло, але жодної кістки не зламано. Вони лише завдали мені болю. Нічого такого, від чого я міг би померти. Я поповз до води. Не розповідатиму, скільки болю коштувало мені, щоб підняти горщик та напитися. Через мої перші спроби захиститися руки були в зсаднах і забоях. Я даремно старався, щоб край горщика не вразив мої губи. Нарешті мені вдалося напитися. Вода підкріпила мене настільки, аби сильніше усвідомити, що булить геть усе. Там була і моя половина буханця. Я поклав у до залишків води, а тоді смоктав хліб, коли він розмок. Мав смак крові. Уже перший удар болта мені в голову розхитав зуби і розбив губи. Я відчував свій ніс, як величезний простір б'ячкого болю. Я не міг змусити себе торкнутися його пальцями. Їжа не приносила жодного задоволення, лише часткове полегшення від голоду, що терзав мене разом із болем. За якийсь час я сів, закутався у плащ і задумався про те, що знав. Регал мучитиме мене фізично, доки я не продемонструю йому атаки вітом, свідками якої могли б стати його стражники, або ж доки не опущу стін настільки, що Вілл зуміє прорватися у мій мозок та змусити мене до зізнання. Я міркував, який із цих способів він волів би. Не сумнівався, що він переможе. Єдиним моїм виходом із цієї камери була смерть. Можливості. Намагатися змусити їх забити мене до смерті, перш ніж я або використаю від, або опущу мої бар'єри перед скілом віла. Або прийняти отруту, яку наготував для волоса. Я б від неї помер. Це було б певним. У моєму ослабленому стані, ймовірно, це тривало б менше, ніж я планував для нього. А все-таки боляче. Страшенно боляче. Але я не бачив особливої відмінності між різновидами болю. Ретельно вивернув свій закривавлений правий манжет. Схована кишенька була зашита ниткою, що могла б легко витягтися. Але її заліпила засохла кров. Я обережно потягнув. Не розсипай. Доведеться почекати, доки мені дадуть більше води, щоб легше проковтнути. Інакше застрягне мені в горлі, і я виблюю гіркий порошок. Я все ще змагався з ниткою, коли почув голоси в коридорі. Здалося нечесним, що вони так швидко прийшли по мене. Я прислухався. Це був нерегал. Але кожен, хто тут з'являється, має якусь справу до мене. Низький, нерозбірливий голос хаотично розходиться, як гудіння. Вартові відповідають коротко, неприязно. Інший голос примірливий, розсудливий. Знову гудіння, усе голосніше, виразно войовниче. Раптом крик. «Ти помреш, Фіце! Повиснеш над водою, а твоє тіло спалять!» Голос Барріча. Дивна суміш гніву, погрози і болю. «Забері його звідси!» – одна з вартівниць, яка тепер заговорила гучно і виразно. Без сумніву, земка. «Вже, вже беру!» – я знаю цей голос. «Блейд! Він просто трохи перебрав, от і все. Це його давня проблема, а цей хлопець роками був за підручного у нього в стайнях. Всі кажуть, що він міг би про це знати, і, напевно, знав, але нічого не зробив». «Так!» «Та – гнівно і протяжно підтвердив Баріч. Я тепер без роботи, бастарде. Уже не для мене, оленячий герб. Що ж, на дубу еле це й байдуже. Коні зникли. Найкращі срані коні, яких я будь-коли тренував, пішли в глиб суходолу, а я віддав їх цим придуркам. Пси пішли, ястробів нема. Лишилися тільки випертки і пара мулів. Немає жодного коня, про якого не соромився б зізнатися. Його голос все наближався. У ньому відчувалося шаленство. Я доволікся до дверей і вхопився за грати, щоб роздивитися. Самого поста я не бачив, але на стіні було видно тіні всіх, що там були. Тінь Барича намагалася війти в коридор, тим часом як Вартові та Блейд намагалися його відтягнути. «Сривайте! А тепер хвильку постривайте!» – опирався п'яний Барич. «Чекай, диви! Я лише хочу з ним порозмовляти, ото й все!» Гурт людей хвилею ринув у коридор і знову зупинився. Вартові стояли між барічами моїми дверима. Блейд учепився за барічову руку. На ньому все ще зоставалися сліди битви, а одна рука висіла на перевізі. Йому не під силу було затримати Баряча. «Я лише візьму своє, перш ніж Регал візьме своє. І все, і все!» Голос баріча був низьким і невиразним від перепою. «Дайте спокій на хвилину! Що це важить? Він однаково що мертвий!» Чергова пауза. «Диви!» «Я заплачу, що належить. Дивися тут!» Вартові перезирнулися. «Ублийде, зостався тобі якийсь гріш!» Баріч покуперсався сього гаманці, а тоді пирхнув з огидою та вивернув його над долоною. Монети сипалися, наче дощ, прослизаючи йому крізь пальці. «От, от!» залунав дзенькіт і брязкіт монет, що падали і котилися кам'яною підлогою коридору, а він розкинув руки у щедрому жесті. «Гей! Він не мав це на увазі! Барічу, ти не смієш намагатися підкупити вартових, а то тебе теж кинуть до камери!» Блейд поквапом нахилився, перепрошуючи та збираючи розкидані монети. Вартові схилилися поруч із ним, а я побачив, як їхні руки та й кома мандрують від підлоги до кишені. Зненацька в моєму вікні з'явилося обличчя Баріча. Якусь хвилину ми стояли вічна віч біля загартованого вікна. На його обличчі змагалися сум і обурення. Очі почервоніли від випивки, а подих смердів перегаром. Тканина сорочки пішла з там, де з нею зірвано оленічий герб. Він зиркнув на мене, коли роздивився, його очі розширилися від жаху. Певний час ми так і дивилися одне одному в очі, а я думав щось про дух взаємопорозуміння та прощання, який вітав між нами. Потім він відступив назад і плюнув мені в обличчя. «О, це тобі!» – гарикнув він. Це тобі за моє життя, яке ти в мене відібрав. За всі ті години, всі ті дні, які я на тебе згаяв. Краще б ти ліг і помер між тварин, перш ніж допустив таке. Тебе хочуть повісити, хлопче. Регал звелів побудувати шибаницю над водою, як наказує давня мудрість. Тебе повісять, а тоді поріжуть на шматки і спалять до кістки. Не зостанеться нічого, щоби поховати. Певне бояться, що собаки знову тебе викупають. «Ти цього хочеш, гей, хлопче? Бути похованим, як кістка, щоб якийсь пес пізніше тебе викупав? Краще лягти і вмерти просто тут!» Я відсихнувся, коли він на мене плюнув. Потім відступив, хитаючись на ногах, а він тим часом охопився за ґрати і вдивлявся в мене. Його очі були розширеними та блискучими від шаленства і хмелю. «Кажуть, що ти добре у віті. Кажуть таке! То чого ж ти не перетворишся на пацюка і не втечеш, а?» Він притис чоло до град і заглянув до мене. Майже задумливо сказав. Це краще, ніж бути повішеним цуцику. Перетворися на тварину і тікай, сховавши хвоста між ноги. Якщо зможеш. Я чував, що можеш. Кажуть, ти вмієш перекидатися на вовка. Що ж, якщо не можеш, то повиснеш. Повиснеш у зашмаргу, будеш душитися і брикати ногами. Його голос затих, а очі втупилися в мене. Сльозилися від випавки. «Краще лягти і померти, ніж повиснути!» Зненацька здалося, що він геть ошалів. «Може, допомогти тобі лягти і померти?» погрожував він крізь ціплені зуби. «Краще б ти помер так, як я кажу, а не по-реголовому!» Він почав шарпати грати, торсуючи при цьому двері так, що мало не вирвав їх із завіз. Вартові одразу ж налягли на нього, кожен ухопив за плече, і разом вони його повлекли, лаючи останніми словами, а він геть на них не зважав. Старий Блейд плигав за ним, примовляючи. «Оближ, оближ, Барічу, ти сказав, що хотів, оближ, старий, доки не наробив собі справжнього клопоту». Але він раптом перестав опиратися і опустив руки. Це застало вартових зненацька, і вони обидва спотикнулися. Я вхопився за віконні брами. «Барічу!» – моїм губам було складно вимовити цю фразу. «Я ніколи не хотів заподіяти тобі кривди, прости!» Я зітхнув намагаючись добирати слова, які б хоч трохи зменшили смуток у його очах. «Ніхто не має права тебе звинувачувати! Ти зробив для мене все найкраще, що тільки міг!» Він потрусив до мене головою. Його обличчя скривилося від жалю і гніву. «Ляж і помри, хлопче! Ляж і помри!» Він відвернувся і пішов геть. Блейд зудкував, стократно перепрошуючи двох роздратованих вартових, що йшли слідом за ним коридором. Я дивився, як вони йдуть а тоді приглядався до тіні баріччя, що погойдувалися на стіні, а Блейд тим часом трохи припізнився, намагаючись умило ставити вартових. Я стерплювок зі свого опухлого обличчя і поволі повернувся до своєї кам'яної лави. Довго там сидів, згадуючи. Він від самого початку перестерігав мене перед вітом. Першого собаку, з яким я пов'язався, він у мене забрав. Я змагався з ним за того собаку. Відштовхнув його з усієї сили, яку лише мав, а він відбив удар. Так потужно, що я потім багато літ не намагався нікого штовхати. А коли він поступився, ігноруючи, якщо не приймаючи мій зв'язок із воком, то це вийшло йому боком. Від. Увесь цей час він попереджав мене. А я увесь цей час думав, що роблю все добре. Ти все робив добре. Ніч окей. Пізнав я його. На щось більше був неспроможний. Ходи зі мною, ходи зі мною, і будемо полювати. Я можу забрати тебе далеко від цього всього. Може, потім. Відіслав я його. Не мав на нього сили. Я і справді довго сидів. Зустріч із Барічем завдала мені такого ж болю, як і побої. Я намагався згадати хоч когось у своєму житті, кого б не підвів і не розчарував. Не згадав нікого. Я глянув униз на плач Брондя. Змерз стільки, щоб його потребувати, але надто мені все боліло, щоб його підняти. Мій погляд привернув до себе камінець на долівці біля плаща. Він мене заінтригував. Я досить довго дивився на цю підлогу, аби знати, що в моїй камері не валялися жодні камінці. Цікавість – потужний збудник. Нарешті я схилився, підняв плаща, а тоді камінець. Зайняло трохи часу, доки закутався плащем. Тоді оглянув камінець. Це був не камінь. Він був темним і мокрим. Пакетик чогось? Листя. Кулька із зажмаканого листя. Ця кулька вколола мені підборіддя, коли баріч на мене плюнув. Я обережно підніс до непевного світла, що просочувалося крізь загартоване вікно. Щось біле стирчало з зовнішнього листка. Я його витяг. Те, що притягло мій погляд, виявилося білим кінцем голки дикообраза. Тим часом, як чорний гачкуватий її кінець, скриплював листяний згорток. Розгорнувши листя, я виявив там липкий коричневий клубочок. Підніс його до носа і обережно понюхав. Суміш трав, але одна переважала. Я відразу розпізнав цей запах. Карім. Гірське зілля. Сильний, протибольовий і заспокійливий засіб, часто виживаний для милосердного погашення життя. Ним скористалася Кетрікін, коли намагалася отруїти мене в горах. Ходи зі мною. Не зараз. То був прощальний барічев подарунок мені. Милосердний кінець? Я обдумав його слова. Краще просто лягти і померти. Це від людини, яка навчила мене, щоб бій не закінчений, доки ти не переміг. Суперечність була надто гострою. Серце зграє і каже, що ти мусиш піти зі мною. Зараз, цієї ночі. Ляж, каже він. Стань кісткою для собак, які пізніше тебе викопають. Так він каже. Я відчував зусилля, яке докладав в нічну оке, щоб передати мені цю звістку. Я мовчав і думав. Він витяг голку з моєї губи, брате. Думаю, ми можемо йому довіряти. Ходи зі мною зараз, цієї ночі. Я міркував про три речі, які лежали в моїй долоні. Листок, голка, кулька. Я знову загорнув кульку в листок і знову скрипив його голкою. Я не розумію, чого він від мене хоче, поскаржився я. Ляже, лежи тихо, зроби себе тихим і йди зі мною, як я. Довга пауза, до нічні оки щось тяжко обдумував. З'їж те, що він дав, лише коли мусиш, тільки тоді, коли не зможеш прийти до мене сам. Я гадки не маю, про що він, але теж думаю, що ми можемо йому довіряти. У темряві, переборюючи в тому, я сидів, розпорюючи, шов у рукаві. Коли він нарешті розпустився, то витяг маленький паперовий пакетик із борошком, а натомість запхнув загорнуту в листя кульку. Мені вдалося прикріпити його голкою. Тоді глянув на паперовий пакетик у своїй долоні. Мені спала, на думку, невеличка ідея, але я не хотів детально її обмірковувати. Стис пакетик у долоні, потім закутався у плащ Бронді та поволі ліг на лаву. Я знав, що мушу бути насторожі, на випадок, якби повернувся віл. Але мій віччя і моя вдома були надмірними. «Я з тобою, ніч не окей». Ми разом побігли по хрусткому білому снігу у вовчий світ. Розділ 32. СТРАТА Стайнічий Баріч упродовж років був знаменитим в Волонячому замку як надзвичайний коняр, а ще як псар і сокольничий. Барічеве знання тварин стало майже легендарним ще за його життя. Баріч розпочав свою службу простим солдатом. Вповідають, що він походив з родини, яка осіла в герцогстві Шокс. Дехто запевняє, наче його бабця була невільницею, відпущеною господарем із Бінтауна, в подяку за надзвичайну послугу, зроблену йому. Як солдат, Баріч привернув до себе увагу молодого принца Чиверлі своєю затятістю в бою. Був поголос, що вперше він постав перед своїм принцем через дисциплінарне покарання, спричинене бійкою в корчми. Певний час служив в принципі, як партнер при збройних вправах, але Чиверлі відкрив його дар обходитися з тваринами і доручив йому нагляд за кіньми своїх вартових. Невдовзі під його опіку перейшли також пси та ловчі птахи Чиверлі. Аж урешті він став наглядати за всіма стаєнями Оленічого замку. Його мудрість у лікуванні тварин та знання про те, як улаштовані їхні тіла всередині, поширювалось також на велику рогату худобу, овець і свиней, а при нагоді також і на домашнє птаство. Ніхто не перевершив його в розумінні тварин. Тяжка рана під час полювання на вепра зробила Баріча кульгавим, і так він бін зостався до кінця життя. Схоже, що це пом'якшило його нестримну і дику вдачу, а саме таку репутацію Баріч мав замолоду. Але правда і те, що він зостався чоловіком, якому до кінця його днів мало хто зважився стати в поперек дороги. Його трав'яні ліки стримали вибух епідемії Скалеру, що вразила овець у герцогстві Бернс після років кривавої зарази. Він урятував отари від вимирання, а ще запобіг поширенню цієї хвороби на герцогство Бак. Чиста погожа ніч під блискучими зорями. Міцне здорове тіло, що з'їжджає вниз засніженим схилом пагорба, допомагаючи собі буйними стрибками. Наш спуск каскадом струшує згущів сніг, він сиплеться нам у слід. Ми вбивали і їли. Заспокоїли всякий голод. Ніч була свіжа і відкрита, тріскуча. Жодна клітка нас не ув'язнювала, ніхто нас не бив. Ми спільно знали повноту нашої свободи. Пішли до місця, де струмок мав таку сильну течію, що майже не замерзав. Хлебтали крижану воду. Ніч ноги обтрусився, тоді глибоко зітхнув. «Настає ранок. Я знаю». Але не хочу думати про це. Ранок, коли сний неодмінно закінчиться, а дійсність повертається. «Ти мусиш піти зі мною!» «Нічно ну, окей, я вже з тобою!» «Ні, ти мусиш піти зі мною зовсім! Ти мусиш відпустити!» Він повторював мені це щонайменше з двадцять разів. І я не міг помилитися щодо настійливості цієї думки. Його наполегливість була ясною, а його зосередження на одній думці мене здивувало. Це було геть не схоже на нічного кого. Твердо триматися думки, що не мала нічого спільного з їжею. Так вирішили вони з Барічем. Я мушу піти з ним. Я не міг зрозуміти, чого він хоче, що мені слід робити. Я знову і знову пояснював йому, що я ув'язнений, що моє тіло у клітці, так як він був колись ув'язнений у клітці. Моя свідомість могла піти з ним принаймні на якийсь час – але я сам не міг цього зробити, хай як наполегливо нічний окий би мене умовляв. Він щоразу відповідав, що розуміє мене, але я його не розумію. А тоді все починалося спочатку. Я відчув, що він намагається бути терплячим. «Ти мусиш піти зі мною. Зовсім. До того, як вони прийдуть будити тебе». «Я не можу. Моє тіло замкнене у клітці. Залиш його!» – різко сказав він. «Відпусти!» «Що?» Залиши його, відпусти його, ходи зі мною. Ти маєш на увазі померти? З'їсти отруту? Тільки якщо мусиш. Але зроби це зараз, швидко, доки вони ще більше тебе не побили. Залиш його і пішли зі мною. Відпусти його. Ти вже раз так робив, пам'ятаєш? Зусилля докладення, щоб зрозуміти його слова, змусили мене усвідомити наш зв'язок. Пробився біль мого потрощеного тіла і почав мене мордувати. Десь я цепенів від холоду і страждав від болю. Десь кожен подих віддавався уколом мені в ребра. Я відсунувся від цього і повернувся до дужого міцного вовчого тіла. Так добре, так добре. Просто залишся Зараз. Відпусти його. Просто відпусти. Несподівано я зрозумів, чого він від мене хоче. Не знав достеменно, як це зробити, і не був певний, що зможу. Згадав, що колись і справді відпустив своє тіло і залишив його під наглядом нічного кого. Лише для того, щоб через кілька годин прокинутися поруч із Моллі. Але я не дуже добре знав, як це зробив. І це було інакше. Я залишив вовка, щоб він мене старіх, а сам кудись пішов, хай де б це не було. Цього разу він хотів, щоб я соломіць, звільнив свою свідомість від тіла. З власної волі розв'язав узол, що приковує розум до плоті. Навіть якби я міг збагнути, як це зробити, то не був би певним, чи хочу цього. – Просто ляж і помри! – так сказав мені Баріч. – Так, правильно, помри, якщо мусиш, але йди зі мною. Із ненацька я вирішив. Довіра. Довіритися Барічу, довіритися Вовкові. А що я втрачаю? Я глибоко вдихнув, внутрішньо збираючись, наче перед стрибком у глибоку воду. Ні, ні, просто відпусти. Я відпускаю. Відпускаю. Я навпомацьки шукав те, що зв'язало мене з тілом. Уповільнив дихання. Змусив серце битися тихіше. Відкинув відчуття болю, холоду, скованості. Утік від цього глибоко в себе. «Ні, ні!» – завив від розпачу оки. «До мене! Ходи до мене! Відпусти це! Ходи до мене!» Але вже чути було звуки кроків, і неясний гамір голосів. Мене пронизало тремтіння страху, і я, мимоволі, щільніше закутався у плащ бронді. Одне око трохи розплющилося. Я побачив ту саму тьмяну освітлену камеру, те саме маленьке загардоване віконце, у моїй глибині внутрішній холодний біль щось відступніше за голод. Вони не поламали мені костей, але щось усередині мене розірвалося, я знав це. Ти повернувся до клітки, у закричав закричав нічноокий. Залиш це, залиш своє тіло і ходи до мене. Надто пізно, прошепотів я. Тікай, тікай, не діли це зі мною. Хіба ж мене зграє, розпач, тремки, як протяжне вовче виття. Вони вже біля моїх дверей, уже відчиняють їх. Страх стис мене у своїх щелепах і потрусив мною. Я ледь не підніс свого манжета до рота і не зажував кулубочка у рукаві. Натомість затис у кулаку паперовий пакетик і твердо постановив забути про нього. Той самий чоловік зі смолоскипом, ті самі двоє вартових, той самий наказ. «Ти! Встати!» Я відкинув плащ Буронді. Один із вартових ще зберіг достатньо людяності, аби збліднути від побаченого. Двоє інших були незворушними. Коли я не зміг підвестися достатньо швидко, щоб їх задовольнити, один із них ухопив мене за плече і різко підняв на ноги. Я словесно крикнув від болю, нічим не міг цьому зарадити. Ця реакція змусила мене затремтіти від страху. Якщо я не зможу стриматися від крику, то як зумію захиститися від вілла? Вони забрали мене з камери і повели коридором. Годі сказати, щоб я йшов. За ніч усі мої сенці розлилися, набрякли. Від побоїв знову розкрилися завдані мечем рани на правому передпліччі і на стегні. Біль від них теж відновився. Біль став тепер моїм повітрям. Я йшов крізь нього, вдихав його і видихав із себе. У центрі вартівні хтось мене штовхнув і я впав. Лежав на підлозі на боці. Не бачив сенсу намагатися підвестися. У мене не було гордості, яку я мусив рятувати. Хай краще вони думають, що я не можу стояти. Наскільки зумів, заспокоївся і зібрав ті рештки сил, які ще мені залишилися. Поволі, на силу очистив думки і почав ставити захист на свідомість. Раз за разом, крізь туман болю, я вище здіймав стіни з кілу, випробовував їх, зміцнював, зачинявся за ними. Я маю остерегти стіни свого розуму, а не плоть свого тіла. Люди довкола мене стали стінами. Човгали ногами і тихо перемовлялися, чекаючи. Я майже не помічав їх. Мій світ зводився до моїх стін і мого болю. Почулося скрипіння. З відкритих дверей потягло протягом. Увійшов Регал. За ним йшов віл, безтурботно випромінюючись силу, скілу. Я відчував його, як ніколи досі нікого не відчував. Навіть не дивлячись на нього, міг розпізнати його постать і жарт скілу, що пала у ньому. Він був небезпечним. Регал вважав його лише знаряддям, я відважився на крихітне задоволення, дізнавшись, що Регал не розуміє небезпеки такого знаряддя, як Вілл. Регал усівся в своє крісло. Хтось приніс йому маленький столик. Я почув звук, з яким відкоркована пляшка тоді занюхав запах вина. Біль загострив моє чуття до нестерпного рівня. Я чув, як Регал п'є. Відмовлявся зізнатися, яку сильну справу відчуваю сам. Мій любий, глянь на нього. Не думаєш, Вілл, що ми зайшли задалеко? Щось у грейливому збудженні в голосі Регала сповістило мене, що він сьогодні не лише воно пив. Може, димок? Так рано? Вовк сказав, що світає. Регал ніколи не встане на світанку. Щось було не так із моїм почуттям часу. Вілл неквапом підійшов до мене, став наді мною. Я не намагався ворухнутися, щоб глянути йому в обличчя. Місно вхопився за свій невеличкий запас сил. Він різко штовхнув мене ногою, і я мому волі застогнав. Майже ж тієї миті він ударив мене силою скілу. Тут, принаймні, я тримався твердо. Віл коротко вдихнув крізь ніс. «Пирхнув!» – повернувся до регала. Ваше величності, ви вже зробили з його тілом майже все, що можна було зробити без ризику, що ці ушкодження видно буде і через місяць. Але всередині він усе ще опирається. Біль може відвернути його увагу від захисту свідомості, але не ослабить сили його скілу. Не думаю, що вам вдасться зламати його таким чином». «Я не питав твоєї думки, Віла!» Гостро скартав його і Я почув, як він всідається зручніше. «Ах, це надто довго триває. Мої герцоги починають виявляти ознаки нетерпіння. Ми мусимо зламати його сьогодні!» тому майже замислено спитав Віла. «Кажеш, майже все можливо з його тілом? То що б ти радив, як наступний крок?» «Залиште його наодинці зі мною. Я можу добитися від нього того, чого ви прагнете». «Ні». Рівним голосом відмовив Регал. «Я знаю, чого ти від нього хочеш, Вілле. Ти бачиш у ньому товстий бурдюк повний сили скілу, який хоче б спорожнив. Що ж, можливо, під кінець знайдеться спосіб, щоб ти його здобув. Але ще не зараз. Я хочу, щоб він став перед герцогами і зізнався в зраді. І більше, я хочу, щоб він повзав перед троном і благав милосердя». Я бажаю, аби він звинуватив усіх, хто сміє мені й опиратися. Він сам їх викриє. Ніхто не сумніватиметься, коли він назве їх зрадниками. Нехай герцог Бронді побачить, як звинувачують його власну доньку, нехай усі почують, що Леді Пейшенс, яка так голосно репетує про правосуддя, сама зрадила корону. А для нього – ця дівчина-свічкарка, ця Моллі. Моє серце зайшлося. Я ще не знайшов її, мілорде, – відважився сказати Вілл. – Мовчати! – загримів Регл. Вийшло майже, як у короля Шрюда. «Не додавай йому цим надії. Нема потреби знаходити її, щоб він сам звинуватив її у зраді. Знайдемо, коли матимемо вільний час. Він піде на смерть, знаючи, що вона піде за ним у слід, звинувачена ним самим. Я очищу оленячий замик від купи гною, стану на карк усім тим, хто хотіли мені зрадити і протистояти мені». Він поволі підняв свого келиха, наче сам собі проголосив тост, і відпив глибокий ковток. Я подумав, що це звучить дуже схоже на королеву дизайр за кубком вина. Одна половина хвалько, друга слинявий боягус. Він боятиметься всіх, кого не контролює. А наступного дня ще більше боятиметься тих, кого контролює. Регал із грюканням відставив свій кубок вина, відкинувся на спинку крісла. Добре, продовжуємо так? Келфі, підніме його для нас. Келфі був професіоналом, який працював не для насолоди. Він не був лагідним, але не був і грубим більше, ніж це необхідно. Встав за мною, обхопивши за плечі, щоб утримати на ногах. Він не навчався вгоди. Я знав, що коли би різко відкинув голову назад, то міг би розтрощити йому носа, а то й вибити кілька передніх зубів. Але мені і просто стояти рівно було не надто легше, ніж різко дригати головою. Тож я стояв, захистивши руками живіт, відштовхуючи біль, збираючи сили. Замить, здійняв голову і глянув на регала. Провів язиком по своїх губах зсередини, щоб відліпити їх від зубів, а за тим сказав. «Ти вбив рідного батька!» Регал у своєму кріслі закам'янів. Чоловік, який мене тримав, напружився. Я повис у нього на руках, змушуючи його тримати мою вагу. «Те зробили Сирена і Джастін, але ти їм звелів!» Тихо сказав я. Регал підвівся. «Проте не раніше, ніж ми скілили до крикнув я голосніше. Від цього зусилля покрився потом. «Веріть і живи, він усе знає!» Регал підходив до мене, а Вілл рухався одразу ж за ним. Я глянув на Вілла і вклав у свій голос як більше погрози. «Про тебе теж знає, Вілла! Він усе знає!» Охоронець тримав мене, а Регал тим часом ударив мене тильною стороною долоні. «Раз! Ще удар!» Я відчув, як від нього шкіра мого обличчя репнула. Регал відвів кулака. Я зібрався докупи, відштовхнув весь біль, сконцентрувався, приготувався. «Стережись!» – гукнув вілл і кинувся вперед, відштовхнувши Регала вбік. Я надто цього хотів, тож він проскілив моє бажання. Коли Регал похитнувся, я вирвався з рук свого стражника, прослизнув повз Регалів удар, стрибнув. Одною рукою ухопив його за карк, намагаючись притягти Регалове обличчя до другої моєї руки тієї, що тримали вже розірваний пакетик порошку. Я збирався втерти йому порошок, ніс та рот, сподіваючись, що цього буде достатньо, аби його вбити. Усе це зіпсував віл. Мої опухлі пальці не зімкнулися на реголовій шиї. Віл вирвав регола з мого незграбного затиску, повернув його до мене боком. Коли вілове плече зіткнулося з моїми грудьми, я дотягся йому до обличчя і втер папір і білий порошок в його ніс, рот і очі. Більша частина порошку здійнялася між нами легенькою хмаркою. Я побачив, що він сапнув від гіркоти, а тоді ми обоє опинилися на підлозі під кучугурою регалових вартових. Я намагався пірнути в непритомність, але це мені не вдалося. Мене били, копали і душили, а регал шалено кричав, «Не вбивайте його! Не вбивайте його!» Нарешті це їх стримало. Я відчув, як вони злазять з мене, як витягують з-під мене вілла, але не бачив цього. Мені по обличчю текла кров. З нею змішувалися сльози. Це був мій останній шанс. І я змарнував його. Навіть з Віллом не впорався. О, він кілька днів не але сумніваюся, що помре через це. Навіть зараз я чув, як вони над ним бурмочуть. «То заберіть його до цілителя», – нарешті сказав Регал. «Подивимося, чи може він з'ясувати, що з ним не так. Чи хтось із вас не копнув його в голову?» Я думав, що йдеться про мене, аж доки не почув звуку, з яким вилучили Вілла. Або я втер у нього більше, ніж сподівався, або хтось копнув його по голові. Може, зітхнув і втягнув трохи порошку в легені? Я гадки не мав, що тоді з ним буде. Коли відчув, як слабне присутність його скілу, то це було майже таким самим благословенням, як зменшення болю. Я обережно зменшив пильність свого захисту, наче скинув з пліч весь железний тягар. Ще одна думка мене втішила. Вони нічого не помітили. Ніхто не розглядів ні паперу, ні порошку. Все трапилося надто швидко. Може, взагалі не подумають про отруту, доки для віла не стане надто пізно. «Бастард мертвий?» – гнівно зажадав Регал. «Якщо так, то клянуся, ви всі повиснете!» Хтось клапливо похилився наді мною, перевірив пальцями пульс на моєму горлі. «Він живий!» – сказав солдат грубувата, майже похмуро. Одного дня Регал навчиться не погрожувати власним стражникам. Я сподівався, що його навчить цього стріла у спину. Хвилиною пізніше хтось вилив на мене відро холодної води. Викликаний цим шок посилив увесь той біль, який я вже відчував раніше. Я розплющив одне око, і першою річчю, яку я побачив, були вода і кров на підлозі біля мене. Якщо вся ця кров моя, то справи мої кепські. У запамороченні я намагався зміркувати, чиєю ще могла бути та кров. Мій розум діяв не надто добре. Здавалося, час спливав ривками. От Регал стоїть наді мною, злий і з розкуявдженим волоссям, а от уже раптом сидить у кріслі. Туди, сюди. Світло, темрява. І знову світло. Хтось став переді мною навколішки і торкнувся мене вмілими руками. Баріч? Ні. Це був дуже дивний сон. У цього чоловіка були блакитні очі і гугнявий акцент уродженця феру. У нього сильна кровотеча, королю Орегала. Але ми можемо це спинити. Хтось защемив мою брову. До моїх розбитих рук притислося горня розведеного водою вина. Я закашлявся. Як ви бачите, він живий. Я б його облишив на день, ваша величність. Сумніваюся, чи до завтра він зуміє відповісти на далі ваше запитання. Він лише зумліє вам тут. Спокійна фахова оцінка. Хто б це не був, він знову опустив мене на підлогу і вийшов. Мною струснув спазм. Наближається напад. Добре, що Вілл зник. Я не думав, що зумію утримати стіну під час нападу. Ах, то заберіть його. Це Регл, розчарований і знеохочений. Сьогодні я лише згаяв час. Коли він підводився, ніжки його крісла човгнули об підлогу. Я чув гупання регалових чобіт об кам'яну долівку. Він вийшов. Хтось ухопив мене за сорочку і різко підняв на ноги. Я не міг навіть скрикнути від болю. Дурна гімняна купа, пробурмотів він до мене. Ти ліпше не вмирай. Я не збираюся покуштувати батога через твою смерть. Та що ж ти його настрашив, Верде? зареготався хтось. І що ти з ним зробиш, як він помре? Стули, Пельку. Це твою дупу скрешуть до кості так само, як і мою. Давай, забираємо його звідси, а тоді приберемо. Камера. Її голос, стіна. Мене залишили на долівці, далеко від дверей. Чомусь це здалося мені несправедливим. Я мав би докласти неабияких зусиль, щоб перевернутися та перевірити, чи залишили для мене води. Ні. Це надто велика проблема. Тепер ти йдеш? Я справді хочу нічного, але не знаю як. Змінювачу, змінювачу, мій брате, змінювачу. Що таке? Ти так довго мовчав, ми вже йдемо. Я мовчав. Так, я думав, що ти помер замість прийти до мене. Я не міг до тебе дістатися. Мабуть, напад. Я не знав, що він стався, але тепер я тут, нічногокий, тепер я тут. То ходи до мене, поспіши, щоб устигнути, доки помреш. Хвилинку. Давай упевнимося. Я намагався вигадати причину, чого б цього не робити. Знав, що було таких кілька, але не міг згадати жодних. Він назвав мене змінювачем. Мій вовк назвав мене так, тим часом як блазін, і чейд називали каталізатором. Ну і гаразд, час змінити стан справ для Регла. Останньою річчю, яку я міг зробити, було впевнитися, що помру до того, як Регл мене зламає. Як маю втонути, то краще зроблю це наодинці. Жодні мої слова не потягнуть на дно нікого іншого. Я сподівався, що герцоги вимагатимуть показати їм моє тіло. Зайняло багато часу, доки я зумів підняти руку з долівки і перенести її на груди. Губи розбиті опухлі, ясно зубів боліли, але я приклав до рота манжет сорочки і знайшов усередині тканини малесеньку грудочку загорнуту в листя. Закусив її настільки сильно, наскільки міг, а тоді смоктав. За хвилину відчув у роті смак Каріму. Він не був неприємним, різким. Коли зілля приглушила біль у роті, я міг жувати сильніше. По-дурному намагався стерегтися голки дикообрази, не хотів, щоб вона проколола мені губу. Це і справді боляче. Я знаю, нічне Ходи до мене. Я намагаюся, дай мені трохи часу. Як покинути своє тіло? Я намагався не зважати на нього, усвідомлювати себе лише як нічне окого. Гострий нюх. Я лежу на боці та ретельно жую грудку снігу, що застрягла між пальцями. Відчуваю смак снігу і власної лапи, коли я скубаю та вилизую її. Піднімаю погляд. Сутинія. Невдовзі настане добрий час для полювання. Я встав, струснувся. Усе правильно, підбадюровав мене нічну оки. Але зоставалася ще нитка. Дрібне усвідомлення закляклого і болючого тіла на холодній каміньій підлозі. Сама думка про нього зробила його реальнішим. По ньому пробігло дрижання, стрясаючи кістками та зубами, надходить напад. Цього разу сильний. Зненацька все стало дуже простим. Такий легкий вибір – залишити те тіло для цього. Зрештою, воно вже недобре працює. Застрягло у клітці, безглузду чіплятися за нього. Безглузду бути людиною. Я тут. Я знаю, пішли полювати. І ми пішли. Розділ 33. Вовчі дні. Вправа для концентрації проста. Перестань думати про те, що маєш робити. Перестань думати про те, що робив тільки -но. Тоді перестань думати про те, щоб перестати думати про це все. Тоді знайди тепер час, що втягнеться ціловічність і насправді є єдиним часом. Тоді у цьому місці ти нарешті здобудеш час, аби бути собою. Існує чистота життя, яку можна осягнути, коли тільки й робиш, що полюєш, їси і спиш. Врешті-решт, нічого іншого ніхто не потребує. Ми бігали самі. Ми вовки, і нам нічого не бракувало. Не прагнули оленини, якщо з'являвся кролик, і не шкодували здобичі к рукам, коли вони прилітали, щоб підібрати за нами рештки. Інколи ми згадували інший час та інше життя. Коли це робили, то міркували, що ж у цьому всьому було таким важливим. Ми не вбивали того, чого не могли з'їсти, і не їли того, чого не могли вбити. Сутінки і світанки були найкращим часом для полювання, а інші часи добре годилися для сну. Окрім цього, час не мав жодного значення. Для вовків, так само, як і для собак, життя є коротшим, ніж для людей, якщо міряти його кількістю днів та змін пір року. Але у два роки вовчук робить усе, що і доросла людина. Сягає повноти своєї сили і зросту, вчиться всього, що йому потрібно, аби бути мисливцем, вожаком чи мати пару. Свічка його життя горить швидше і яскравіше, ніж свічка людини. За десять років він виконує все те, на що людині потрібно в п'ятеро чи в шестеро довше. вовчий рік триває стільки ж, що й десять літ для людини. Час не є скупцем, якщо живеш лише в сучасному. Отак ми знали ночі та дні, голод і насичення. Дикі радощі та несподіванки. Піймати мишу, підкинути її і зробити це блискавично. Це добре. Або ж зігнати кролика гнатися за ним, доки він кидатиметься в бік та кружлятиме, а тоді зненацька збільшити кроки і ухопити його у лавині снігу та хутра. Тріск, з яким ламаєш йому шию, а тоді ліниво їсти, розірвати живіт і обнюхати гарячі нутрощі, потім товсте м'ясо, озадку, легке хрупання хребтиною. Пересит і сон. Тоді пробудження, щоб знову полювати. Женемося за ланню по кризі ставка, знаючи, що не можемо її вбити, але втішаючись полюванням. Вона біжить льодом, навпростеться, ми кружляємо, кружляємо, кружляємо без кінця. Тим часом як та б'є копитами облід і врешті вибирається на тверду землю надто втомлена, щоб уникнути зубів, які перекушують її сухожилля ікл, що поблизує її горлянки. Їмо досита. Не раз адвічі, відгризаючи м'ясо від туші. Шторм, дощ зі снігом женуть нас долігло. Спимо в затишку, заривши носа у хвіст, а вітер на дворик іде крижаний дощ і сніг. Пробудження, бліде денне світло просочується крізь шар снігу. Викопуємося назовні, щоб понюхати ясний зимовий день, який саме гасне. На туші лані все що зосталося м'ясо замерзле, червоне і солодке. Достатньо викопати його з-під снігу. Що може бути приємнішим, ніж знати, що на тебе чекає м'ясо? «Прийди!» Ми зупиняємося. Ні, м'ясо чекає. Рисю бежимо далі. «Прийди! Прийди до мене, я маю для тебе м'ясо!» Ми вже маємо м'ясо і ближче. «Нічну окий, змінювачу, серце зграє вас, кличе!» Ми знову зупиняємося. Струшуємося всім тілом. Це незручно. Що для нас серце зграє? Він не узграє. Він нас штовхає. У нас є м'ясо ближче. Це вирішує. Ми йдемо до берега Ставка. Тут. Десь тут. Розкопати сніг і знайти її. Надлітають ворони, стежать за нами, чекають, коли ми закінчимо. Нічноокий, кий. Змінювачу. Йди. Йди негайно. Скоро буде запізно. М'ясо замерзле. Хрумке та червоне. Відвернути голову, щоб задніми зубами згризти його із кісток. Униз летить круг, приземляється на сніг поблизу нас. Гоп-гоп. Він крутить головою. Для розваги кидаємося на нього, тоді даємо йому злетіти. Наше м'ясо. Усе наше. Дні та ночі м'яса. Йди, прошу, йди. Прошу, йди швидше, йди вже. Повертайся до нас, ти нам потрібний. Іди, йди. Він не відходить. Ми кладемо вуха назад, але постійно його чуємо. «Іди, іди, іди!» Це його квілення забирає всю насолоду від м'яса. «Досить!» Тим часом ми досить наїлися. Йдемо, щоб він нарешті замовк. «Добре, це добре! Іди до мене, іди до мене!» Ми йдемо. Біжимо клусом крізь темряву. Раптом з'являється кролик, завмирає. Біжить крізь сніг. Варто? Ні. повне. Рисю. Перестрибнуту людську стежку відкрити голос мушку під нічним небом швидко її долаємо іди до мене іди нічно окої змінювачу я тебе кличу! іди до мене ліс закінчується перед нами і схил пагорба а за ним рівне голе поле невидиме під нічним небом надто відкрите сніг покритий кіркою тож слідів нема але біля підніжжя пагорба є люди двоє серце зграє копає а інший дивиться Серце зграє копає швидко і сильно. Його дихання парує в нічному холоді. Інший має світло, надто яскраве світло, що сліпить очі. Серце зграє, перестає копати, дивиться на нас. Йди, каже він. Йди. Він стрибає до викопаної нори. Чорна земля замерзлі грудки на чистому снігу. Приземляється з гуркутом, начеб олень, гримнув рогами об дерево. Присідає, вживає знаряддя, що рве і неприємно скавчить. Ми сідаємо і придивляємося, обгорнувшись хвостом, щоб зігріти передні лапи. Що нам до цього? Ми ситі, можемо йти спати. Раптом він дивиться на нас крізь ніч. Почекайте, ще хвильку почекайте. Він горчить до іншого, а той підносить світло до нори. Серце згорає, схиляється, інший тягнеться, щоб допомогти йому. Щось витягують з нори. Запах цього нас так дратує, що їжиться шерсть. Ми відвертаємося, напружуємося для бігу, кружляємо, не можемо піти. Тут страх, тут небезпека, загроза болю, самотності, кінця. Йди, тепер йди до нас, спускайся вниз, тим нам потрібний, вже час. Це не час. Час завжди, він усюди. Ми тобі потрібні, але, можливо, не хочемо бути потрібними. У нас є м'ясо. Тепле місце для сну і ще більше м'яса на довгий час. Повне черво і тепле лігво. Що ще нам потрібно? Дарма. Ми підходимо ближче. Обнюхаємо це, глянемо, що нам загрожує і манить. Животом по снігу, хвостом униз, стрибаємо до підніжжя пагорба. Серце зграє, сидить на снігу, відштовхує іншого, а той заткує, відступає, збираючи з собою болюче світло. Ближче. Пагорб уже за нами, голий, без захисту. Коли щось нам загрожуватиме, то до схованки далеко. Але ніщо не рухається. Є тільки серце зграє і те, що він тримає. Пахне старою кров'ю. Він трусить ним, наче хоче розворушити шматок м'яса. Тоді розтирає його, пересуваючи долонями, як зуби стукають, бігають по вовшенятах, аби зібрати з них бліг. Ми знаємо цей запах. Підходимо ближче, ближче. Ще тільки стрибок. Чого ти хочеш? вимагаємо від нього. Повертайся. Ми прийшли. Повертайся сюди, змінюючи. Він наполягає. «Повертайся в це!» Здіймає руку, вказує. Показує нам на голову, що сперта об його плече. Підвертає цю голову, щоб показати нам обличчя. Ми його не знаємо. «Це! Це твоє змінювачу!» «Воно недобре пахне! Це м'ясо зіпсоване, ми його не хочемо, біля ставка є краще м'ясо!» «Іди сюди, іди ближче!» «Це недобра думка! Ми ближче не підійдемо!» Він дивиться на нас і хапає нас очима. Наближається до нас, несучий це з собою. Воно погойдується в його руках. Тихо, тихо. Це твоє, змінювачо. Підійди ближче. Ми гарчимо, але він не відводить погляду. Ми кулимося. Хвіст підживіт. Хочемо піти, але він сильний. Бери руку цього і кладе нам на голову. Тримає нас за загривок, щоб затримати. Повертайся. Ти мусиш повернутися. Він такий настирливий. Ми припадаємо до землі, зариваючись пазурами у сніг. Вигнувши спину, намагаємося відступити, змагаємося хоч за крок назад. Він далі тримає нас за загривок. Ми збираємо сили, щоб крутнутися і вирватися. «Відпусти його, нічноокий! Він не твій!» У цих словах відчутні знаки зубів. Очі дивляться на нас дуже грізно. «Він і не твій!» – каже нічноокий. «Хто ж я тоді?» Хвилини непевності балансування між двома світами, двома реальностями і двома тілами. Тоді вовк кулиться і тікає, підібгавши хвоста, тікає сам, тікає від чогось надміру чужого. На вершині пагорба зупиняється, здіймає ніс до неба і виє. Виє через несправедливість цього всього. Я не маю спогадів про цей замерзлий цвинтар, що був моїм власним. Маю лише щось, наче сон. Я страшенно замерз, закляк, а різкий смак бренді опікав мені не лише рот, а й усі нутрищі. Баріч і Чейд не давали мені спокою. Не дбали про те, як мені боляче, лише розтирали мої долоні та стопи, не переймаючись давніми синцями і струпами в мене на передпліччях. І щоразу, коли я заплющував очі, Баріч хапав мене та трусив, як ганчірку. «Залишайся зі мною, Фіце!» – повторював він. «Залишайся зі мною! Залишайся зі мною!» Ходи, хлопчику, ти не помер. Ти не помер. Тоді раптом притулив мене до себе. Його борода колола мене, а на моє обличчя падали його гарячі сльози. Колисав мене туди-сюди, сидячи на краю моєї могили. Ти не помер, цинку. Ти не помер. Епілог Баріч чув цю розповідь від своєї бабки. Розповідь про жінку відтерку, яка могла покидати своє тіло на день чи два, а тоді повернутися до нього. І Баріч розповів це Чейдові, а Чейд змішав отрути, які мали поставити мене на край життя. Вони казали мені, що я не помер, що просто моє тіло вповільнилося і здавалося мертвим. І я в це не вірю. І так я знову ожив у людському тілі. Хоча минули дні, минув час, доки я згадав, що був людиною, а інколи досі в цьому сумніваюся. Я не продовжив свого життя. Моє життя, як фіца-чиверлі, лежало за мною і курилося в руїнах. На всьому світі лише Баріч та Чейд знали, що я не помер. Серед тих, що мене пам'ятали, мало хто згадував мене з усмішкою. Регал убив мене з кожної точки зору, що мало значення для мене, як для людини. Якби я постав перед будь-ким із тих, що любили мене, якби я з'явився перед ними у своїй людській плоті, це стало б лише доказом магії, якою я закалявся. Я помер у своїй камері через день чи два після останніх побоїв. Герцогів розлютила моя смерть, але Регал мав достатньо доказів та свідків мого Віту, щоб зберегти перед ними обличчя. Думаю, що його вартові порятували свою шкуру від батага, підтвердивши, що я атакував Віла Вітом, і тому він так довго хворів. Казали, що мусили мене побити, аби вирвати його з моєї хватки Вітом. З огляду на цих свідків, герцоги не лише від мене відступилися, але й стали свідками коронації Регала та проголошення лорда Брайта кастеляном Оленічого замку і всього узбережжя герцогства Бак. Пейшенс виблагала, щоб моє тіло не спалено, а поховано цілим. Леді Грація теж докинула слівце, хоч і як її чоловік кривився. Лише вони дві стояли при мені, з огляду на докази Регала про моє осквернення вітом. Але не думаю, що він піддався на їхні прохання. Радше спрацювало те, що, померши передчасно, я зіпсував спектакль, яким стало б моє повішення та спалення. Позбавлений повноти помсти, Регал просто втратив інтерес. Покинув Веленічий замок і рушив у глиб суходолу до Трейтфорда. Пейшенс забрала моє тіло, щоб поховати його. А Баріч пробудив мене до цього життя. До життя, в якому для мене нічого не зосталося. Ніщо не порятує мого короля. Шість герцогств розпадуться найближчими ж місяцями, коли наші порти майже щомиті займатимуть пірати, наших людей виганятимуть з їхніх домів, обертатимуть у рабів, а остров'яни розсядуться на наших землях. Перековування квітло. Та я зробив так, як мій принц Веріті повернувся до цього всього спиною і пішов у глиб суходолу. Але він пішов, щоб бути королем, а я пішов слідом за моєю королевою, щоб шукати мого короля». Настали важкі часи, але навіть тепер, коли біль тяжко мене тисне і жодні трави не можуть його втихомирити, коли, міркуючи про власне тіло, я вважаю його в'язницею для духу, навіть тепер я пам'ятаю мої дні як вовка і не вважаю їх кількома днями, а цілою порою свого життя. Спогади про них є для мене розрадою, але водночас і спокусою. «Ходи і полюй зі мною», – шепоче голос моєму серцю. Залиш позаду білі, дозволь, щоб твоє життя знову належало тобі. Є місце, де сучасність, єдиний час, а всі вибори прості і лише твої власні. Вовки не мають королів. Кінець. Текст читав Рік Санчес.